Бехагван Шри Раджниш Ошо, следвай ме, беседи върху притчите на Исус. Том първи Овод За първи път срещнах Ошо в ашрама в Пуна, Индия. Беше едно вечерно събиране. На следващия ден започваше 10-дневен медитационен лагер, а тази вечер сушо трябваше да се срещнат нови посетители на шрама. Пред вратата на бунгалото му се събра една много космополитна група. Там беше един гештал терапевт, гешталт, психологията, учение за структуриране на възприятията от съзнанието по определени закони. Белпрев, на средна възраст от Канада, едно младо немско хипи и му приятелка, едно стройно черно око момиче, за което покъсно разбрах, че е ръководило публичен дом в Париж, млад филмов продуцент от Англия, възрастна артистична двойка от Америка и аз, католически свещеник. Бяхме заведени в задната част на къщата, където ушо седеше на открито във вътрешния двор. Внезапно бях потопен в една енергия на топла любов. Неговото лице блестеше от светлина и от най-нежната усмивка, която някога съм виждал. Очите му бляскаха съснота и проникваха до самите дълбини. В този момент аз разбрах, че съм срещнал човек, който беше там. Един по един имената ни бяха извиквани и ние идвахме и сядахме пред него. Първо младото хипи, което каза на Ошо колко е глупаво и как би искало да е по-интелигентно. Ошо се изгърби като еврейски смешник. Защо искаш да си умен? Каза той. Да си глупав е прекрасно. Момчето го погледна сериозно и отговори на развален английски. Ама цял ден глупав? Всички се разсмяха. Аз не. Тъй като завидях на простотата на това момче. Умственият ми багаж със своите книги, теологически разграничения, красноречиви проповеди, философски морализаторства тежеше яко на раменете ми. Спомних си как преди две години Исус беше благодарил на своя Отец, задето е разкрил на простите тайните на Царството Божие. Следваше момичето от Париж, на което ошо говори с такава нежност и любов. Умът ми се вихреше, тъй като Евангелието, което аз бях изучавал и проповядвал в продължение на толкова много години, сега се разиграваше отново в плът и кръв. Грешниците и блудниците влизаха в царството преди свещениците и самодоволните моралисти. Когато името ми беше извикано, аз долазих на четири крака и седнах пред него. Штом той. Започна да говори, аз усетих дълбоки конвулсивни ридания да идват някъде отвътре. Скоро вече плачех като момченце, което се е загубило, а сега си е отново вкъщи. Той се усмихна, когато му казаха, че съм свещеник. Това е много добре, рече той, но храмът го няма. Отново думите на Исус зазвъняха в ушите ми. Нито на тази планина, нито на унази ще бъде моят отец почитан, но само в дух и истина. Новият век се беше родил. Духът няма да бъде спрян от институции, религиозни или политически. Той няма да бъде задържан от догматични формулировки, философски морализми или теологични разграничения. Той ще оти да отвъд разните интуиции на литературата и поезията. Той ще бъде истински. Ошо беше извървял пътя. Той е семето, което беше умряло и сега бе разцъфтяло в чиста истина. Той беше направил пътешествието до некартираната страна отвъд. Той беше проникнал в непознатото и сега стоеше там с пълна любов и яснота. През следващата седмица, всяка сутрин аз присъствах на Неговите беседи за Исус. Заедно с 400 саня си и посетители аз го чух да говори за Исус. Тези беседи съставят настоящата книга. Като ги четете, ще намерите себе си да се съгласявате вътрешно. Ще се усетите да чувствате, че това сте го знаели винаги. Свети Августин казва, че Бог е станал човек, за да може човекът да стане Бог. Ошо е минал през смъртта и е възкръснал. Той е втори Христос, втори Буда. Но всеки ден Той ни напомня да се събудим, да разберем, че ние също сме божествени, че ние също можем да сме там. Ние просто трябва да умрем. Моят любим спомен от ушо е как седи на стола си и накланяйки се напред с протегнати ръце, казва тихо, нека да ти помогна да умреш. Нека тези беседи на ошо ви помогна да умрете, така че да можете по-дълбоко да вкусите от живота. Свами вами Анант Будитхарма. Харма. Първа беседа, 21 октомври 1975 г. Едно и словото стана плът. От Йоана. Глава едноай В началото бе Словото, и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. Три всичко чрез Него стана, и което станало, нищо без Него не стана. Четири в Него бе живот, и животът бе виделината на човеците. Пет и виделината свети в тъмнината, и тъмнината обзе. Шест имаше човек, проводно от Бога, името му Йоанн. 7. той дойде в свидетелство да свидетелствува заради виделината, за да повярват всички чрез него. Осем, не бе той виделината, но да. Свидетелствува за виделината. Втори, в своите си дойде и своите му го не приеха. 12 които го приеха, да им власт да бъдат чада божии на тези, които вярват в неговото име. 14 словото стана плъти в сели се между нас и увидахме славата негова. Слава като на единородна Го от Отца, пълен с благодат истина. 16. И в синца ние от Неговата пълнота приехме, и благодат за благодат. 17. Защото законът чрез Емоисея е бе даден, а благодатта и истината чрез Исуса Христа биде. Ще говоря върху Христос, а не върху християнството. Християнството няма нищо общо с Христа. Фактически християнството е антихристос. Точно както и будизмът е антибуда, и дженизмът е антиамахавира. Христос има в себе си нещо, което не може да бъде организирано, самата му природа е бунтовна, а бунтът не може да бъде организиран. В момента, в който го организираш, ти го убиваш. Тогава остава мъртвият труп. Ти можеш да го боготвориш, но не можеш да бъдеш трансформиран чрез него. Можеш да носиш товара му с векове и векове. Но Той само ще те обременява, а няма да те освободи. Ето защо, от началото нека да бъде абсолютно ясно, аз съм изцяло за Христа, но дори и най-малка частица от мен не е за християнството. Ако търсиш Христос, ще трябва да отидеш отвъд християнството. Ако се придържаш твърде много към християнството, няма да можеш да разбереш Христа. Христос е отвъд всички църкви. Христос е самият принцип на религията. В Христа всички домогвания на човечеството се осъществяват. Той е един рядък синтез. Обичайно е човешкото същество да живее в агония, мъка, тревога, болка и мизерия. Ако погледнеш Кришна, Той е отишъл на другия полюс, Той живее в екстаз. Никаква агония не е останала, мъката е изчезнала. Можеш да го обичаш, можеш да танцуваш с него за малко, но мостът липсва. Ти си в агония, той е в екстаз, къде е мостът? Буде отишъл дори още по-далеч. Той не е нито в нито ни в екстаз. Той е абсолютно тих и спокоен. Толкова е надалеч, че ти можеш да го гледаш, но не можеш да повярваш, че той е, изглежда като мит, може би изпълнено желание на човечеството. Как може такъв човек да ходи по земята, така отваден на цялата агония и екстаз? Той е твърде далеч. Исус е кулминацията на всички стремления. Той е в такива мъчителни страдания, в каквито си и ти, в каквото всяко човешко. Същество е родено, в агония на кръста. Той е в екстаз, до който понякога един Кришна достига, той празнува, той е песен, танц. А той е също и отвъдното. Има моменти, когато се приближаваш все поблизо и поблизо до Него когато ще видиш, че Неговата най-вътрешна същност не е нито кръстът, нито Неговият празник, но отвъдността. Това е красотата на Христа, съществува мост. Ти можеш да се движиш към Него постепенно, а Той да те води към непознатото, и толкова постепенно, че ти няма дори и да разбереш кога си пресякал границата, кога отпознатото си навлязал в непознатото, кога светът изчезва и се появява Бог. Ти можеш да му се уповаваш. Защото той е толкова много като теб и все пак така различен. Ти можеш да вярваш в него, защото той е част от твоята агония, можеш да разбереш езика му. Ето защо Исус се е превърнал във велик жалун в историята на създанието. Не е просто съвпадение, че раждането на Исус е станало най-важната дата в историята. Така трябва да бъде. Преди Христа, един свят, след Христа, напълно различен свят. Рязка граница съзнанието на човека. Има толкова много календари, толкова много начини, но календарът, който е основан на Христа, е най-важният. С Христос нещо се е променило в човека, нещо е проникнало в съзнанието на човека. Буда е прекрасен, върховен, но не от този свят, Кришна е чаровен, но все пак мостът липсва. Христос е мостът. Ето защо аз избрах да говоря върху Христос. Но ги помнете, аз не говоря върху християнството. Църквата всякога е антихристова. Щом се опиташ да организираш един бунт, той трябва да се оталожи. Не можеш да организираш бурята, как можеш да организираш бунта? Бунтът е истински и жив, само когато е хаос. С Исус в човешкото съзнание навлезе хаос. Сега организацията не може да се изгради отвън в обществото. Порядъкът трябва да се създаде в най-вътрешната сърцевина на твоята същност. Христос е донесъл хаос. Сега от този хаос ти трябва да се родиш напълно нов, един порядък, идващ от най-вътрешната същност, не нова църква, но нов човек, не ново общество, но ново човешко съзнание. Това е посланието. И тези думи от Евангелието на света Йоан ти трябва да си ги чувал толкова пъти, сигурно си ги чел толкова много пъти. Те са станали почти безполезни, безсмислени, незначителни, банални. Повтаряни. Са толкова много пъти, че сега, когато ги чуеш, в теб не трепва нищо. Но тези думи имат огромен потенциал. Ти може да си загубил значението им, но ако станеш малко побуден, осъзнат, значението на тези думи може да се възвърне. Това ще бъде борба за възвръщане на значението. Точно както би възвърнал земя от океана. Християнството е покрило тези прекрасни слова с толкова много интерпретация, че оригиналната им свежест се е загубила чрез устите на свещениците, които просто повтарят като папагали, без да знаят какво казват, без разбиране, без колебание, без трепет пред светостта на тези слова. Те просто повтарят думите като механични роботи. Жестовете им са фалшиви, защото всичко е упражнявано. Веднъж бях поканен в един християнски богословски колеж. Семаях се, когато ме разведох из колежа. Това е един от най-големите богословски колежи в Индия, всяка година там подготвят от 200 до 300 християнски свещеници и мисионери, петгодишно годишно обучение. И всичко трябва да се учи, дори как да застанеш на Мвона, как да говориш, къде да дадеш повече ударение, как да си движиш ръцете, всичко трябва да се учи. И тогава всичко става фалшиво. Тогава човек просто прави празни жестове. Тези слова са като огън, но от векове на повтаряне, папагалско повтаряне. Около огъня се е събрал много прах. Моето усилие ще бъде да ги разчистя отново. Бъдете много бдителни, защото ние ще стъпваме по добре позната пътека по един съвсем непознат начин. Ще стъпваме и с много добре позната територия със съвсем различна, напълно нова позиция. Територията ще бъде старата. Ще се помъча да ви дам ново съзнание, за да я видите. Ще ми се да ви заема очите си, за да можете да видите старите неща в нова светлина. А когато имате нови очи, всичко става ново. Слушайте, в началото бе слово, и словото бе у Бога, и словото бе Бог. Нека опанишадите се чувстват жалки, нека ведите завиждат, в началото бе словото. Какво значи това? Когато Евангелието казва в началото. Християните интерпретират в началото смисъл, че е имало начало. Те използват и интерпретират думите началото, сякаш ще показват нещо относно началото на времето. Но без време, как може да има начало? За да се започне, на първо място ще бъде необходимо време. Ако времето не е съществувало, тогава какво се? Има предвид пот в началото? В началото е част от времето и не може да предхожда времето, тъй като в началото не означава, че е имало ден, когато Бог е създал света. Това е абсолютна глупост. В началото е просто начин да се кажат нещата. В началото не означава в началото ни най-малко, защото никога не е имало начало и не може да има край. Бог е вечен, Неговото творение е вечно. Винаги е било така и винаги ще бъде така. Поради тези думи в началото, в продължение на векове са се водили много спорове. Имало е дори глупави проповедници и епископи, които са се опитвали да определят точната дата, светът е започнал 4004 години преди Христа, в един понеделник. А какво е правил Бог преди това? Преди тази дата трябва да е имало вечност, 4000 години са нищо. Какво е правил преди това? Съвсем нищо ли не е правил? Тогава защо внезапно, на определена дата, Той започва творението? Това винаги е било проблем, но проблемът възниква поради погрешна интерпретация. Не, е началото е просто начин на изразяване, трябва от някъде да се започне, Евангелието трябва да започне от някъде. Животът е вечност, животът никога не започва от някъде, но всяка история трябва да започва и всяко описание трябва да започва. Произволно трябва да се избере някоя дума и ти не би могъл да избереш нещо по-добро, е началото. В началото означава просто, че ние не знаем. Но от самото начало, ако е имало някакво начало, Бог е творил. Нека ви го кажа по друг начин, Бог е творчество. Ти можеш дори да изоставиш думата Бог. Фактически самото Евангелие не иска да използва думата Бог. В началото без словото... И Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. В началото бе Словото. За какво Слово говориш? Какво е това Слово? Този, който е познал истината, знае добре, че да се дава име на Бога е безсмислено. Не съществува име, нито пък дефиниция, а всички думи са малки, не могат да обхванат цялото. Словото е отново начин да се посочи безименното, непознатото. В началото бе Словото. Евреите, които са предхождали Исус, за които Исус е бил самата кулминация. Юдейският дух е дошъл до съществяването си в Исус. Разбира се, те отхвърляли Исус, това е друг история. Понякога се случва някой измежду нас да постигне реализацията на човешкия род, но тази реализация е толкова огромна и. Така велика, а ти си толкова ниско, че не можеш да я повярваш, трябва да отречеш. Христос се издигнал високо. Евреите са чекали от векове този човек. Виж каква ирония! Те са чекали от векове да се появи този човек, всичките им надежди са били в този човек, който ще трансформира живота им и ще донесе Царството Божие на земята. И когато този човек се са появил, самите те, които го очаквали, не могли да повярват, не могли да се доверят. Какво се е случило? Те се пристрастили твърде много към самото чакане. Е, ако това е човекът, тогава какво да правим? Тогава чакането трябва да спре, ти трябва да спреш. А те са чакали толкова дълго. Фактически самото чакане е била цялата им дейност, цялата им религиозна активност, чакане да дойде Божият син. И сега изведнъж този човек е тук и казва, ето ме. Но сега те по-скоро биха се придържали към тяхното чакане, отколкото да погледнат този човек, защото ако го погледнат, това би било краят. Сега не би имало нищо, за което да чакат. Бъдещето изчезва, надеждата изчезва, желанието изчезва. Този човек ще убие цялата надежда, цялото желание, цялото бъдеще, а това е прекалено. Старият му се е пристрастил към своето чакане, към своята мизерия, немощ, сега му дошло твърде много. Това се случва, ако боледуваш твърде продължително, малко по малко започваш да залагаш на болестта. Тогава се опасяваш, ако отново оздравееш, се появява страх, защото ще трябва да ходиш пак на работа, на пазар. През тези няколко години си се почивал, нямало е грижи, могъл си да се отпуснеш. Сега отново отговорности. И не само това, през тези няколко години, през които си боледувал, всеки ти се съчувствал, почти всеки се опитвал да те обича. Ти си бил центърът в твоето семейство, приятели, познати. Всички са били любезни. Отново да навлезеш в суровия и жесток свят, умът се отдръпва, изглежда не си струва. Ако един народ чака толкова дълго. А евреите винаги са чакали. Те все още чакат, а човекът е дошъл и си е заминал. Но те са заложили твърде много на чакането, тяхното чакане се е превърнало в тяхна молитва, техните синагоги не са нищо друго, освен чакални за месията, който ще дойде. А той е бил тук. И аз ви казвам, че ако той дойде пак, макар да не смятам, че ще извърши отново същата грешка, ако той дойде пак, евреите пак няма да го приемат, защото какво ще стане с тяхното чакане? Те са живели твърде много с него, тяхното затворничество се е превърнало в техен дом и те са си го украсили. А сега да излизат под суровото, открито небе, където понякога слънцето изгаря силно, а понякога вали... Понякога студено или пък горещо, опасно е. Те са се приютили. В началото без словото. Евреите винаги са настоявали, че Божието име не трябва да се произнася, защото то е нещо, което трябва да се пази дълбоко в сърцето. Ако се произнесе, значи да се оскверни, ако се каже, значи да се направи част от обикновения свят и език. Ако се казва отново и отново, то ще загуби своето значение и значимост. Ако обичаш някого и цял ден казваш «Обичам те, обичам те много пъти», а ти прави удоволствие да го казваш, другият човек може в началото да щастлив, но рано или късно това ще му дойде много. «Обичам те, обичам те» правиш една прекрасна дума безполезна. Не използвай прекалено много. Тогава тя ще е значима, тогава тя ще носи известно значение. Фактически тези, които наистина обичат, може изобщо и да не използват. Ако любовта не си личи от само себе си, тя не може да се изкаже, няма нужда да се казва. А ако си личи от само себе си, тогава защо да я казваш? Трябва. Да има някои ключови думи, които да използваш рядко, много рядко. Те трябва да се пазят за редки случаи, когато се докосваш до върха. Евреите винаги са настоявали името на Бога да не се използва. Било е обичай в старо време, преди Христа, да се позволява само на първосвещеника от Соломоновия храм да го използва, и то само веднъж в годината. На никой друг не му се разрешавало. Тъй, че Словото е кодът, код за Божието име. Нещо трябва да се използва, за да го представя, и това е един прекрасен код – Словото. Те не използват други думи, те просто казват – Словото. Същото е направено и в Индия. Ако питаш си Икхите, последователите на Нанък, те ще кажат нам името. Те не казват никакво име, те просто казват името. Това означава същото, както и словото. Само на първосвещеника му било позволено, а самият първосвещеник е трябвало да се пречисти. Цяла година той се пречиствал, постил, молил се и се подготвил. Тогава, един ден в годината, цялата общност се събирала. И тогава също първосвещеникът не произнасял думата пред тълпата. Той отивал в най-вътрешния ултар на храма, вратите се затваряли. Дълбоко в тишина, където никой не могъл да чуе, тълпата чекала отвън и нямала възможност да чуе, той произнасял името в съкровена святост, с дълбока любов, интимност. Той произнасял името заради цялата общност. Когато името се произнасяло, е било ден на блаженство. След това, в продължение на цяла година, името не трябвало да стига до устните. Трябвало е да се носи сърцето, трябвало е да стане като семе. Ако вадиш семето от почвата все отново и отново, то няма никога да поникне. Дръж го дълбоко навътре. Поливай го, защитавай го, но го дръж дълбоко в тъмнината, така че да поникне, да умре и да се прероди. Името Божие трябва да се пази дълбоко в сърцето. Дори и ти не трябва да го чуваш, така дълбоко в твоето същество трябва да е то, в твоите подсъзнателни дълбини, че никога да не стигне до ума ти. Това е причината, първо свещеникът да отива в най-вътрешния ултар. Никой не чува, вратите са затворени и той произнася името само веднъж. Значението следното – влез в най-вътрешния ултар на твое храм на сърцето, пречисти се и от време на време, когато чувстваш аромата на своята същност, когато си на своята енергия, когато си наистина жив и дори. Най-малка частица тъга не витае около теб. Ти си щастлив, изключително щастлив, екзалтирано щастлив и спокойни и тих. В състояние си да можеш да благодариш, да чувстваш благодарност. Тогава влез в най-вътрешния алтар. Умът ти ще бъде оставен отвън. Това е тълпата. Ти ще отидеш по надълбоко сърцето и там ще го произнесеш толкова тихо, че дори умът ти няма да може да го чуе. Там трябва да бъде занесено Словото. В началото бе Словото, и Словото бе о Бога, и Словото бе Бог. Няма разлика между Бог и Неговото име. Той няма име, Той самият е своето име. Неговата съмност идва от Асъм. За да ни даде бледа идея за същността на Бога, Ошов взима втората част от изречението Асъм и прави разграничение между А и Ме, тъй като аз носи себе си идеята за егото, та за нещо вторично и несъщностно, докато в. съм се съдържа идеята за същностното, за битието. Белпрев е негово име, неговото битие е негово име. Едно дете се ражда. Какво име има то? Няма име. Но то е. Това е, е неговото име. След това за удобство ние му даваме име и малко по малко то ще забрави своето. Ей ще се идентифицира със своето име. Ако някой обиди името, то ще се гневи. Ако някой похвали името, то ще е много щастливо. А името никога не му е принадлежало. Бог е детето, винаги е детето, винаги е невинността на света. Това е значението на фразата «И словото бе у Бога». Е – съществуване, същество и словото бе у Бога. Неговото име е негово същество. Не повтаряй неговото име, навлез в неговото същество, това е единственият начин да го постигнеш. Фактически, забрави за него. Навлез в своята собствена същност и съмност и ще го постигнеш. Всичко чрез него стана и което станало, нищо без него не стана. Бог е творчество. Ако кажеш, че Бог е творецът, значи да го фалшифицираш, но ако кажеш, Бог е творчество, няма да е разбираемо. Тогава хората ще си мислят, защо тогава да използваме Бог? Само творчество стига. Ние казваме, Бог е творецът, но поради този израз възникват много глупости. Тогава той кога е създал света? Защо не го е създал преди? Защо не могъл да го създаде преди? Защо го е създал по времето, по което го е създал? Защо го е създал такъв? Защо не може да го подобри? Толкова много мизерия, толкова много страдания света, а Той е Творецът. Значи Бог е виновният. Значи да се чувстваме гневни. Ако Той е Творецът, значи Той е отговорен за всичко това. Защо не може да го промени? Тогава възникват всякакви проблеми и богословите все това и правят, да отговарят на тези въпроси. На първо място, те няма защо да възникват. Ако погледнеш нещата директно. Бог не е Творецът, Той е Творчество. Творчеството е Негова същност. Той винаги е творил, Той не може да си вземе отпуск от своето Творчество. Това не е възможно. Ти не можеш да си вземеш отпуск от своето най-вътрешно естество. Не. Всичко, което можеш да изоставиш, не е Твое естество. Това, което ти не можеш да изоставиш, Той е Твоето естество. Божието естество е творческо. Той винаги е творил. И няма друг начин. Единственият начин, по който светът може да съществува, е начинът, по който съществува. Това е единственият начин. Каквото и да си мислиш или да осъждаш, или да одобряваш, е без значение. Това е все едно да отидеш при една роза и да попиташ, защо имаш само толкова венчелищета? Би могла да имаш още няколко. Лошо ли ще е? Но ако има още няколко, същият въпрос отново може да бъде уместен. Какъвто и да е светът, умът винаги ще създава въпроси. Тъй че онези, които знаят, оставят ума и приемат света. И има само два пътя. Или ще приемеш ума и ще бъдеш против света, или ще приемеш света и ще оставиш ума. Това е единственият начин, по който нещата си могат да бъдат, и няма никой, на когато да се оплачеш, и няма кой да чуе оплакванията ти и да направи подобрения. Бог е творчество, а не творец. Всичко чрез него стана, всички неща всъщност са станали от него, а не чрез него. И което е станало, нищо без него не стана. И не само в миналото, дори и днес, когато нещо се създаде, той е творецът, ти си само инструмент. Рисуваш картина или пишеш песен. Как мислиш? Ти ли си творецът? В момент на дълбока погълнатост от творчеството ти изчезваш, Бог отново започва да функционира. Тъй, че не е въпрос на миналото. Навсякъде и винаги, когато творчеството се случва, той е винаги чрез него. Попитай всички велики поети. Те ще ти кажат, че винаги, когато са ги осенявали велики поеми, те са били най-многото пасивни получатели. То се случвало, творците не са били те. Идеята, че ти твориш, е просто твоя иллюзия. Цялото творчество принадлежи немо. Дори и чрез теб, каквото и да е. Сътворено, творецът е той. Да разбереш това, значи много да ти просветне. Ако разбереш това, егото ти ще изчезне. Ако го разбереш, значи да му позволиш напълно да те притежава. Ти се превръщаш в инструмент и чрез малките неща стават възможни велики работи. Тогава той се движи чрез теб. Ако танцуваш, той е, който танцува. Ти си в най-добрия случай полето, където той танцува. Когато пееш, той е, който пее. Ти си в най-добрия случай флейтата, празната флейта, която просто става проводник. Най-многото, което можеш да направиш, е да позволиш. Винаги той е този, който прави нещата. Това е, което имам предвид, когато казвам, Носи се, когато казвам, носи се по ръката. Позволи Неговото творчество да тече през теб. Не му налагай никакви шаблони, не налагай своята воля. Ако можеш да си позволиш да бъдеш напълно обсебен, мизерията изчезва и ти повече не си човешко същество. Исус вътре в теб е станал Христос в самия момент, в който позволиш това пълно обсебване. Тогава Исус изчезва и се появява Христос. Христос е принципът, Исус е синът на дърводелеца Йосиф. Исус изчезва в определен момент и се появява Христос. Христос означава просто, че сега човекът не е повече човек, а е станал обсебен от Бога. Точно както когато някой се побърка, ти казваш, човекът полудя, така можеш да кажеш, човекът обожествя. Човека сега вече го няма. В него бе живот, и животът бе виделината на човеците. Бог е единственото битие, единственото същество, единственият живот, който е, единственият танц, който е, единственото движение, единствената енергия, която е. В океана и във вълните, в филозорния свят и в истината, в сънищата и в сънуващия, единствената енергия, която е, е Бог. Всичко е Той, Той е всичко. В Него бе живот, и животът бе виделината на човеците. И когато се случи да разбереш това, това, че той е единственият живот, животът ти ще стане просветен. Ще се изпълниш тогава със светлина. Бог е живот. Ако разбереш това, целият ти живот ще се изпълни със светлина. Неговият живот се превръща в светлина в разбирането ти. Когато неговият живот се отрази в теб, той се превръща в светлина. И виделината свети в тъмнината, и тъмнината е наобзе. И виделината свети навсякъде около теб. Животът е навсякъде около теб, в птиците, в дърветата, в реката. Животът е. Навсякъде около теб, друго нищо няма, ти живееш в океана на живота. Вън и вътре, отвътре и отвън, бълбука само живот. Един огромен поток от живот, а ти си просто като риба в него. И виделината свети в тъмнината, и тъмнината е обзе. Но ти не схващаш това. Ти все още се идентифицираш с тъмнината, очите ти все още са затворени. Ти си сляп. Това е прекрасно да се разбере, имаше човек, проводен от Бога. Така би трябвало да бъде. Това са притчи, но аз казвам, че те трябва да са така, защото как ще може човек, който е живял в тъмнина, да дойде до светлината сам, от само себе си? Ще е нужен учител. Ако си здраво заспал, как ще се събудиш самичък? Изглежда невъзможно. Ще е необходим някой, който е буден, да те раздруса от съня, да ти даде тласък, така че да изскочиш от бръздата на несъзнателното и да поемеш нов път. За момент ще си отвориш очите и ще прогледнеш. Имаше човек, провален от Бога, името му Йоан. Ако сам Бог не го направи, изглежда почти невъзможно ти да бъде способен да разбереш кое какво е. Тъй, че всичките религии на света. Индусите им казват аватари, те казват, сам човек е толкова безпомощен, че Бог трябва да слиза. Аватар означава слизане на Бога. Той сам трябва да слезе, за да те събуди. Това означава просто колко дълбоко си заспал, нищо повече, не че трябва да създаваш фантастичната представа, как Бог слиза. Това показва само, че си толкова дълбоко заспал, щото ако Бог не слезе, не изглежда да има някаква възможност за теб. А ако понякога се събуждаш, това просто показва, че Бог трябва да слязъл, за да те събуди. Имаше човек, проводен от Бога, името му Йоан. Той дойде свидетелство да свидетелствува заради виделината, за да повярват всички чрез него. Аз съм тук. Ако можеш да погледнеш в мен... Ще повярваш в неща, които не си бил способен да разбереш сам. Чрез мен ти можеш да имаш малък проблясък за това, което е все още невидимо. Бог е невидимото. Необходим е някой, който може да бъде свидетел, който може да свидетелства, който може да каже Да, познавам го, който може да отеква в твоите дълбини, който чрез своя допир може да ти даде вкус за Да, Бог съществува. Бог не може никога да бъде само вяра. Защото вярата ще е бесилна. Тя ще е интелектуална, чрез главата, но няма да може да те трансформира. Можеш да носиш вярата през. Целия си живот, тя ще е част от буклуците, които си събрал, тя няма да те промени. Опованието, доверието е различно. Вярването е интелектуално, оплуванието е екзистенциално. Но как можеш да достигнеш до да оплувание, ако не се сближиш човек, който може да свидетелства, който от самите дълбини на своето същество може да каже, Да, Бог е, ако си дадеш възможност да се откриеш към Него и ако Неговото същество докосне нещо вътре в теб, ще се роди оплуванието. Той дойде свидетелство, Йоан е станал свидетел, да свидетелства заради виделината. Той е познал виделината. Той идва с виделината. И помнете, всеки, който познае виделината, разбира също, че идва от виделината. Защото няма друг начин да бъдеш тук. Ти може и да не го знаеш, но ти също идваш от виделината. Това е самият извор, семето и изворът на целия живот. Може да не го осъзнаваш, може да си забравил, може да си изпаднал в пълно забвение относно факта откъде идваш, Изворът е така далеч, че не си спомняш изобщо, но всеки, който вътре себе си осъзнае виделината, незабавно ще разбере, аз идвам от него. Фактически той незабавно ще осъзнае, че аз съм него, аз съм той. Моят отец и аз сме едно. Както горе, така и долу. Той ще заяви, подобно на ясновиците от опанишадите, Ахам брахмасми. Аз съм това. Или ще каже като Мансур, а Аз съм истината. Или като Исус, аз и моят отец сме едно. Ако вярваш на мен... Ти си се уповавал на него, който ме изпратил, ако ме обичаш, ти си възлюбил единия, когато не познаваш. Той дойде свидетелство да свидетелствува за виделината, за да повярват всички чрез него. Йоан е врата, прозорец, през който можеш да получиш проблясък от далечните хималайски върхове. Не бе той виделината, но да свидетелствува за виделината. Това трябва да се разбере, това е едно от наистина значимите неща. Всеки път, когато идва човек като Исус, той винаги се предхожда от някой, който подготвя почвата. Така трябва да бъде, защото е необходимо почвата да се подготви. Животът е една дълбока приемственост, всичко свързано, то е едно цяло. Йоанн дошъл да подготви почвата, защото имало много плевели. Растяла трева, хиляда и един вид дървета злоупотребявали с цялата земя. Те трябвало да се изсекат. Плевелите да се премахнат, почвата да се промени. Само тогава би могъл да дойде градинарят и да посея новите семена. Всеки път, когато има човек като Исус, той винаги е предхождан. Ето защо Евангелието казва, не бе той виделината, но да свидетелствува за виделината, той дошъл да подготви почвата. Своите си дойде и своите му го не приеха. Той дошъл да помогне, той дошъл да осъществи стремленията на вековете. Той дошъл при своите си. И своите му го не приеха. Това е нещо много иронично, но винаги се случвало. Исус е роден еврейн, евреите не го приемат. Буда е роден индус, индусите не го приемат. Така е било винаги. Защо? Защото всеки път, когато човек като Исус или Буда се роди, той представлява такъв бунт, че всичко установено се разклаща. Обикновеният човек живее в миналото, а за обикновеният човек миналото е по-важно, защото миналото е вече установено, уседнало. Той залага много на миналото, инвестира много в миналото. Например, ако аз изведнъж дойда при теб и ти кажа, че начинът, по който се молиш, е погрешен, а пък ти си се молил по този начин в продължение на 50 години, залогът е много голям. Ако повярваш на мен, значи да повярваш... Че твоите 50 години са отишли на празно. Ако повярваш на мен, значи да престанеш да вярваш на 50 години от твоя собствен живот. Ако повярваш на мен, значи да повярваш, че в продължение на 50 години си бил глупак. Това е твърде много. Ти ще се бориш, ще се защитаваш. А когато е въпрос за цял народ. Хиляди години народът правил някои неща а след това идва Исус и обръща нещата надолу с главата. Всичко е отново хаос. Той стапя всичко установено искоренява всичко, което е смятано за много значително, създава объркване. Трябва да го стори, защото Той ти носи истинското нещо. Но ти толкова много векове си вярвал, че нещо друго е истинското. Какво ти избереш, Исус или твоето собствено дълго минало? Знаеш ли откъде идва думата «традиция»? Тя идва от същия корен, както и думата «търговия» на англ. Също така тя идва от един и същ корен, както и думата «изменник». Традицията е търговия, тя е бизнес, а традицията е също и измяна. Традицията вярва в някои неща, които не са верни, традицията е изменник на истината, така че, когато истината дойде, възниква конфликт. Това можеш да го видиш тук. Аз съм роден джайна. Но джайните, последователи на Махавира, просветлен учител от 6 век п. Белпрев, не ме приемат. Тук можеш да намериш християни, евреи, нюсулмани, индуси, будисти, но много малко джайни. Невъзможно им е да ме приемат. Своите си дойде и своите му го не приеха. Джайните са прекалено против мен. Индусите не са чак толкова против мен, но и те са против мен малко. Но християните не. Евреите съвсем не. Колкото по е чутиваш, толкова е по малко антагонизмът. Аз съм роден джайна, джайните са малка общност, обградена от всякъде с индуси, джайните са почти индуси, затова джайните са силно враждебни, индусите са малко по малко, а мухамеданите, християните и евреите – не чак толкова. Колкото по-далеч отиваш, враждебността ще намалява. От тук можеш да разбереш защо тук има толкова много хора от толкова много страни, а няма много индийци. При индийците има един проблем традицията им е застрашена. Ако те ми повярват, тогава традицията им ще трябва да изгубят. Ето защо около мен ще видиш повече млади хора и по-малко възрастни, защото младите не са вложили много в миналото си. Фактически младият се надява на бъдещето, а възрастният следва миналото. Младият има бъдеще. Възрастният има само минало. Бъдещето означава смърт, целият му живот е минало. Ето защо, когато при мен дойде някой 70 годишен, е много трудно да го променя, защото с мен ще се борят 70 години. Когато дойде малко 7 годишно момченце, като малкия сидхарта. Няма нищо, с което да се боря. То може да се отдаде напълно, няма нищо, то няма минало, само бъдеще. То може да бъде смело, да приеме риска, то няма какво да губи. Но един възрастен човек, той има много загубене. Ето защо, ако дойде някой бандит, такъв, който знае прекалено много, без да го знае, той ще се бори много, ще има всякакви аргументи, ще се защитава, той има много загубене. Но когато дойде някой невинен човек, който казва «Аз не знам много», той е лесен, той е готов да се отпусне. Своите си дойде и своите му го не приеха. А които го приеха, даде им власт да бъдат чада Божии на тези, които вярват в Неговото име и Словото стана плът. Много малко хора дошли при Него. Йоан живял близо до река Йордан, в пустоща, извън градове и чета. Хората които наистина искали да се трансформират, те го търсили и идвали при Него. Много малко идвали, но тези, които идвали, даде им власт да бъдат чада Божии на тези, които вярват в Неговото име. Тези, които могли да се оповават, били трансформирани. И Той подготвил почвата, тези са били първите подготвени хора, на които Исус щял да се появи. И Словото стана плът, и всели се между нас, и увидахме славата Негова, Слава като на единородна го от отца, пълен с благодат истина. И Словото стана плът, едно от най-прекрасните изречения в Евангелието, и всели се между нас. Исус е като чели Словото, станало плът. Бог е станал човек. Тайната се разкрила, скритото станало явно, мистерията станала открита истина. Всички врати на храма се отворили. И Словото стана плът и всели се между нас. Йоан е създал ситуацията, защото Словото може да стане плът, само когато слушателят е готов. Ако ти си готов, тогава аз мога да ти кажа какво нося вътре в моето сърце. Ако ти не си готов, то е невъзможно да се изрече, то ще е абсолютно безполезно. Фактически то не може да се изкара навън, ако ти не си готов. Когато сърцето ти е готово, самата тази готовност ще изкара истината, която аз нося вътре в моето сърце тогава сърцето може да говори на. Сърцето, бездната ще призове бездна. Йоан създал група, една малка група от избрани люде, които били способни да се оповават, които били способни да виждат очите на вярата. Само тогава е възможен Исус. Помнете това, ако слушателят е готов, само тогава истината може да се произнесе. Аз пътувах из тази страна в продължение на много години, целогодишно, просто за да намеря хора, които биха били способни да трансформират себе си, така че това, което аз се вътре себе си, да може да стане плът, да може да се произнесе. Сега хората ме питат, защо не ходя никъде. Тази работа е свършена. Сега тези, които са готови, ще идват при мен. Сега това е единственият начин. Ето защо аз не искам множества и тълпи да идват тук, защото ако дойдат, няма да мога да произнеса това, което нося. А аз бих искал да го споделя, преди да напусна. Ако ти си готов, тогава и само тогава нещо от отвъдното може да снисходи върху теб. И словото стана плът, и всели се между нас, и увидахме славата Негова, слава като на единородна го от Отца. И това е наистина нещо което трябва да се разбере, защото християните непрестанно го интерпретират погрешно. Те все казват, че Христос е единородният Син Божий. Да, в известен смисъл е вярно, но не е вярно смисъла, в който християните го казват. Буда е също единородният Син Божий и Кришна е също единородният Син Божий. Обърнете внимание, аз подчертавам единородният Син Божий. И аз съм също единородният син Божи, и ти си също единородният син Божи. Тогава защо да казваш «единороден»? Ако всички са негови синове, тогава защо да го казваш? В това има известна значимост, известно значение, то трябва да се казва. Той съвсем като следното – влюбваш се в една жена и казваш – ти си единствената жена, единствената прелесна жена в света. Не че това е истина? Но все пак в известен момент в любовта то е истина. То не е обикновен факт, то е истина. Когато кажеш на една жена, ти си единствената прекрасна жена на света, която въобще е съществувала или някога ще съществува, това не означава, че ти познаваш всички жени, които са съществували преди, или че всички тези, които ще съществуват, няма да са покрасиви от тази. Как можеш да знаеш, как можеш да сравниш? Това не е логически факт. Това е поетично осмислене. В този момент на любов не ти е до. Статистика Някой логик може да повдигне аргумента. Чакай! Познаваш ли всички жени, които в този момент съществуват света? Гледал ли си, търсил ли си и установил ли си, че тази е най-прекрасната жена в света? Какви ги говориш? Ти използваш сравнителен език. Но ти ще кажеш... Не ме е грижа за другите жени, и това не е сравнение. Аз не сравнявам, аз просто заявявам една истина относно моите чувства. Това не е факт от външния свят, това е една истина от моите вътрешни чувства. Така чувствам, че това е най-красивата жена в света. Аз не казвам нищо за жената, аз казвам нещо за моето сърце. Аз не познавам всички жени, няма нужда. Това не е сравнение. Това е просто чувство. Ти си така обзет от чувството, че да не кажеш това ще е просто погрешно. Когато обичаш Исус, Той е единородният Син Божи. Тъй, че това изречение е добро, то казва. Слава като на единородна го от Отца. Като, като че ли Той е единородният от Отца. Тези, които се влюбват в Исус, за тях Той е единородният Син Божи. Те не казват нищо за Буда или против Буда. Те не сравняват. Това е, което аз имам предвид, когато казвам, че Буда също е единородният син, и ти също си. Всеки в този свят е уникален. Веднъж, щом постигнеш твоята вътрешна реализация, ти ще си единородният син Божи, като че ли всичко съществуващо съществува заради теб и само заради теб. Дърветата цъфтят заради теб и птиците пеят заради теб. И реките текат заради теб, и облаците се събират заради теб. Когато постигнеш, ти ставаш единственият център на битието. Или пък ако се влюбиш в Буда, Исус или който и да било, тези твърдения на влюбени не трябва да се взимат като явления на факти. Те са поетични разбирания. Ти не можеш да спориш тях, те въобще не са аргументи. Те изразяват нещо от сърцето. И словото стана плът и осели се между нас. Пълен с благодат истина. Където е истина, там е благодат. И където е благодат, там е истина. Опитай се да разбереш и това. Ти можеш да си привлекателен, думата Грейс означава както благодат, така и грация или още изещество, красота, великолепие, очарователност, привлекателност. Бел само когато си истинен. Ако има някаква лъжа в теб, тази лъжа ще разстрои твоята привлекателност, ще отрови красотата ти, защото тази лъжа трябва да бъде скривана, потискана. На никой не трябва да се. Позволи да узнае. Ти не можеш да бъдеш отворен, ще си затворен за лъжата. Ако измамиш, не можеш да си свободен, да се леж. Ще бъдеш привързан към своята измама. Ето защо аз не казвам, че лъжите са лоши, защото навреждат на другите. Не. Те са лоши, защото ти ще изгубиш своята привлекателност. Измамите не са лоши, защото мамиш другите. Те са лоши, защото ще разстроят твоя поток и ти не ще можеш да течеш. Ще започнеш да замръзваш. На много места ще бъде застинал, умрял. Ще имаш блокажи в своето същество. Погледни детето. Всяко дете има привлекателност. Къде изчезва тя? Когато всяко дете внася привлекателност в света, къде изчезва тя? Малко по малко тя се загубва и така всеки става непривлекателен, грозен. Рядко се случва някой да остане така привлекателен, какъвто е бил като дете. Какво се случва? Защо детето е привлекателно? Видя ли си дете, за което можеш да кажеш, че е грозно? Не, това го няма. Грозно дете е нещо невъзможно. Всички деца са прекрасни, безусловно прекрасни. Те се леят и те са истинни. Когато искат да плачат, плачат, когато искат да се смеят, смеят се. Когато са гневни, те се гневят и когато са любещи, те обичат. Те са верни на момента, те никога не мамят. Но скоро те се научават на политика. Скоро научават, че мама обича, ако се усмихвам. Полесно е да убеждавам, полезно е да я манипулирам, ако се усмихвам. Малкото дете се превръща в политик. Той изчаква. То може да е гневно вътре себе си, но когато мама дойде, то се усмихва, защото това е единственият начин да получи сладоледа. Сега усмивката е фалшива, а една фалшива усмивка е грозна, защото цялото същество не участва в нея, тя е нещо нарисувано отвън. След това все повече и повече личностни черти ще се насъбират и същността ще се изгуби. Тогава ставаш грозен. Истината и привлекателността са винаги заедно. Истината е привлекателност и привлекателността е истина. Евангелието е схванало най-точно същността на Исус – истина и благодат. Той е бил истинен, дълбоко истинен до самата си сърцевина, съвършено, до крайност истинен. Ето защо си е навлякал неприятности. Да живееш в общество, което е абсолютно неистинно, да живееш това и да си до крайност истинен, значи да си имаш неприятности. И благодатта. Той не е бил политик и не е бил същеник. Той просто обичал. Живота и го е живял. Той не е бил тук да проповядва каквото и да било, той е нямал догми, които да насажда, той е нямал идеи, които да налага на хората. Фактически той е живял чист, благостен живот като течащ поток и с това е бил заразителен. С който и да се движил, който и да е влизал в контакт с него, е бил магнетизиран, хипнотизирай. Този мъж е бил дете, едно невинно дете. Хората били привличани. Хората напускали домовете си, службите си, те просто са тръгвали след него. Той не е бил проповедник, той не е внасял никаква политическа революция света, той не е предлагал никаква реформа за света. Той просто ти е давал начин да живееш, все едно течеш. И това било грижата, защото евреите са един от най-потисканите народи в света. Много сдържащи се, моралистични, пуритански. Това било обезпокоителното нещо. Те живеели с принципи. Те живеели с закон и законът трябвало да бъде спазван. Разбира се... Светата са много успешен народ. Ако живееш чрез закон, ти ще преуспееш. Ако живееш чрез любов, не може да не се провалиш. Това е мизерия, нещастие, но е така, законът успява, любовта се проваля, света. В Бога, любовта успява, законът се проваля, но кой го е грижа за Бога? Евреите са много законопослушни, много добри граждани и където и да отидат, те винаги успяват. Защото винаги действат закона. Те живеят чрез аритметика. Ето защо те получават най-много нобелови награди света. Никой не може да се мери с тях. Много талантливи, те успяват в бизнеса, в политиката, каквото и да правят, те правят точно това, което трябва. Но те са големи формалисти, поритани, дълбоко обвързани с ума. Един силен, постоянен махмурлук в ума. А Исус заговорил за закона. Евангелието казва, и в синца ние от неговата пълнота приехме, и благодат за благодат. Защото законът чрез Мойсей бе даден, а благодатта и истината чрез Исуса Христа биде. Законът чрез Мойсей бе даден. Мойсей е основата на юдаизма. Разбира се, той бил необходим, защото докато законът не се установи, любовта няма да е възможна. Законът е задължителност, необходимост, но не е достатъчен. Моисей даде на света закона. Хората били примитивни, некултурни, те нямали обществено чувство. Мойсей създал общество, и то едно от най-трайните общества на евреите. Фактически Моисей трябва да е бил един велик гений, защото е дал закона, с който евреите са преживявали всякакви катастрофи. Той трябва да им е дал много здрава основа. Но той е бил законодател, точно както Ману е бил законодателят на индусите. Мой се е мано на евреите, той им е дал закона. Нека ви разкажа една малка история. Случило се веднъж, мой се е минавал и попаднал на човек, който се молил. Но той извършвал такава абсурдна молитва, не само абсурдна, но и обидна за Бога, че мой се се спрял. Било напълно противозаконно. По-добре да не се молиш, Отколкото да се молиш по такъв начин, защото човекът казвал неща невъзможни за вярване. Човекът казвал: Нека дойда близо до теб, мой Боже, мой Господи, и ти обещавам, че ще почистам тялото ти, когато се измърси. Дори и въшки да има, аз ще ги махам. И аз съм добър обуштър, ще ти направя превъзходни обуща. Ти ходиш с такива древни обуща, мръсни, съвсем изцапани. И никой не се грижи за теб. Мой Господи! Аз ще се грижа за теб. Когато си болен, аз ще ти прислужвам и ще ти давам лекарство. Аз съм също и добър готвач. Такава ми ти молитва казвал. Мой се и е рекал Спри! Спри твоите глупости! Какво казваш? На кого говориш? На Бога? Че дрехите му са мръсни и ти ще ги чистиш? И че. Няма кой да се грижи за него, и че ти ще му готвиш. От кого си научил тази молитва? Човекът казал, не съм я научил от никъде. Аз съм много беден и необразован и не знам как да се моля. Измислих си я сам, а тези са нещата, които знам. Въшките много ме тормозят, сигурно и него го безпокоят. А понякога храната не е добра, жена ми не е добра готвъчка и стомахът ме боли. Той сигурно също страда. Което е станало моя молитва, той е просто моят опит. Но ако знаеш правилната молитва, научи ме. Така Моисей го научил на правилната молитва. Човекът се поклонил не Моисея, благодарил му, потекли му сълзи на дълбока благодарност и той си тръгнал. Моисей бил много щастлив. Помислил си, че е направил едно добро дело. Погледнал към небето да види какво мисли Бог за това. А Бог бил много гневен. Той казал, изпратихте там да довеждаш хората поблизо до мен, а ти си отхвърлял един от тези, които най-много ме обичат. Сега той ще извършва правилната молитва, но това въобще няма да е молитва, защото молитвата няма нищо общо с закона. Тя е любов. Любовта е закон сама по себе си, тя не се нуждае от друг закон. Но Мойсей бил законодателят. Той е основал обществото, той е дал десетте заповеди. Тези десет заповеди са останали като основа на целия западен свят. Юдейски, християнски, мухамедански, всичките три религии се осланят на закона на Мойсей. Така, че целият свят познава само двама законодатели. Истокът познава Ману, а западът познава Мойсей. Индуси, джайни, будисти, те са осигурени с закон от Мъно. Законът е даден от Мъно, а Мойсей е дал закон на мухамедани, християни, евреи. Тези двама законодатели са създали целия свят. И сигурно има нещо, и двамата с М, Мъно и Мойсей. След това идва Маркс, който е третото М. Китай, Русия, той им е дал закон. Това са тримата велики, мъта, законодатели. Защото законът на Моисей бе даден. Законът е за обществото, любовта е за индивида. Законът е как да се държиш с другите, любовта е как да се държиш със себе си. Любовта е вътрешно разцъфване, законът е външно изпълнение. Тъй като живееш хора, ти трябва да си законопослушен, но това не е достатъчно, добро е, но не е достатъчно. Ако човек е просто законопослушен, той е мъртъв. Той е добър гражданин, но е мъртъв. Законът може да бъде основата на обществото, но не. Може да бъде самата сграда. Ти можеш да живееш по закона, но не можеш да живееш в него. Той няма пространство за това. За това е необходима любов. Исус е бил осъществяването на Мойсей. Каквото е започнал Мойсей, го е завършвал Исус, но евреите го отрекли. Каквото е започнал мъну. Го е завършвал Буда, но индусите го отрекли. Маркс все още се нуждае от един Буда или един Исус в света. Някой ден той ще дойде, но комунистите ще го отрекат. Те са станали законоориентирани. Тогава изглежда, че любовта е против закона. Фактически законът е необходим само за да стане любовта възможна. Законът е необходим, за да могат хората да живеят в мир и любов. Законът сам по себе си не е цел. Той е средството, любовта е целта. Но когато хората станат прекалено законопослушни, тогава самата любов изглежда незаконна. Те започват да се плашат от любовта, защото кой знае? Движиш се по опасен път. Любовта е луда, законът е пресметливост. Законът е надежден, обществото може да разчита на него. Но любовта е ненадежна. Кой ще решава? Любовта не познава правила, тя не е аритметика, тя е поезия. Тя е опасна. Любовта е винаги дива, а законът е социален. Помни това, бъди законопослушен, но не спирай до тук, иначе ще си живял на празно. Фактически няма да си живял. Бъди законопослушен, защото ако не си, ще си имаш неприятности. Ти трябва да бъдеш в обществото, ти трябва да следваш известни правила, но те са само правила. Няма нищо върховно в тях, няма нищо от Бога в тях. Нека ви кажа това, десетте заповеди са създадени от Мойсей. Те не са били от Бога, не биха могли да бъдат. Тези десет заповеди са човешки правила на играта. Не кради. Защото собствеността е индивидуална. Но ако играта се промени и собствеността стане обща, тогава не кради, няма да е кой знае какъв закон. Или ако някога светът стане наистина ухолен, тогава ще има толкова много, че никой няма да краде. Кражбата е възможна само ако има бедност. Хората са гладни и бедни, и крадат. Но ако обществото е охолно, каквото ще стане един ден, и има много и в повече, тогава кой ще е крадец? Тогава заповедта ще изчезне, няма да има нужда от нея. Десете заповеди са социални. Мой се и носи закона, Исус носи истина, благодат, любов. Любовта е от Бога, законът е от ума. Любовта е от Бога, законът е от човека. Аса. Любовта идва благодат. Ас любовта, истина. Помни това. Защото да разбереш Исус, значи да разбереш феномена на любовта. Да разбереш Исус, значи да разбереш сложността на благодата. Да разбереш Исус, значи да разбереш истината. Помни, ако можеш да разбереш истината, истината освобождава. И няма друго освобождение. Втора беседа, 22 октомври 1975 г. Две богове в изгнание Въпрос кой подготви пътя за теб? Никой не е подготвил пътя за мен, нито пък аз подготвям пътя за някого. Това трябва да се разбере. Има четири възможности. Първата, най-старата и най-използваната, се осъществила в случая с Исус. Йоан Кръстител е подготвил пътя, ученикът е предшествал учителя. Това си има своите предимства, но има също и своите ограничения и дефекти. Не може да не е така. Когато ученикът предхожда учителя, той ще създаде ограничения, които идват от него, а учителят ще трябва да действа в рамките на тези ограничения. Предимствата са, че когато учителят дойде, той не трябва да се грижи за подготовката на почвата. Почвата ще е готова, той може веднага да започне да се е семената, но почвата ще е подготвена според ученика. Не би могло да е според учителя, така че той ще трябва да действа според ограниченията. Това е създало всичките неприятности в случая с Исус. Йоан Кръстител е различен тип човек от Исус, много огнен, почти в пламъци и винаги в пламъци. Той използвал език, който му подхожда, но който никога не би могъл да подхожда на Исус. Исус е много тих, много мирен. Йоанн Кръстител не е такъв тип човек. Той е пророк, Исус е месия, а разликата между пророка и месията е голяма. Пророкът е религиозен човек, дълбоко религиозен, но действа като политик, използва езика на революцията, използва много насилствен език, който приповдига сърцата и душите на хората, вълнува ги. Пророкът е като земетресение. Месията е много успокояващ, тих като хималайска долина, ленив, сънлив. Можеш да почиваш в месията. С пророкът ти винаги си в движение. Затова Йоанн Кръстител е използвал терминологията на политиката – революция, царство Божие. И дори, че царството трябва да се вземе със сила. То трябва фактически да се атакува. Той бил погрешно разбран, защото когато използваше езика на външния свят, за вътрешния не може да не бъдеш погрешно разбран. Политиците се. Оплашили, за какво царство говори този човек? За каква революция? Какво има предвид, като казва, че царството трябва да се вземе със сила? Йоанн Кръстител е много нетърпелив. Той иска незабавна промяна, той не може да чака. Той създал атмосферата, в която Исус трябвало да действа. Йоан Кръстител умрял в затвора. Той бил обезглавен от управляващите, бил напълно погрешно разбран, но за това никой не бил виновен. Но поради него... А Исус е трябвало да го следва, Исус е бил ученик на своя собствен ученик. Той бил посветен от Йоанн Кръстител, тъй като Йоанн Кръстител го предхождал. Той се обвързал. След това е трябвало да използва същата терминология. Било е почти сигурно, че няма да бъде разбран правилно. Йоанн Кръстител е умрял в затвора, обезглавен. Исус е умрял на кръста, убит, умъртвен. Йоан Кръстител също е говорил за Царството Божие. Разбира се, той не е бил агресивен, но самата терминология изглеждала политическа. Той е бил напълно невинен човек, нямал нищо общо с политиката. Но Йоанн Кръстител в известен смисъл е помогнал. Исус могъл да работи, защото всичките ученици на Йоан Кръстител били готови да го приемат. Той не бил непознат. Йоанн Кръстител създал малък отвор. Малка пролука в пустинята на човечеството. Когато дошъл, той бил прият, имало е за него приготвен дом, няколко души, възприемчиви към него. Това не би било възможно, ако той беше дошъл сам, без предшественик. Но домът бил направен от Йоанн Кръстител и той привлякал събраните от него ученици. Това създало неприятностите. Това е най-старата схема. Учителят се предхожда от ученик. Който действа като предшественик и подготвя почвата. Поради нейните дефекти и ограничения има и друга, противоположна. Рамакришна е наследен от вивекананда, той не е предхождан от никого. Учителят идва пръв, след това следва ученикът. Това си има своите предимства, защото учителят създава целия климат. Учителят създава цялата възможност за израстване, как да протече това. Той дава език, схема. Насока, измерение. Но тук има и дефекти, защото учителят е безкраен, а когато дойде ученикът, последният е много ограничен. Тогава ученикът трябва да избира, защото не може да се движи във всички посоки. Учителят може да ти показва всички посоки, той може да те води към. Безкрайността, но когато ученика дойде, той трябва да избере, да подбере, а така ще наложи свой собствен шаблон. Рамакришна бил наследен от Вивекананда. Рамакришна е една от най-големите реализации, които някога са се случвали. Вивекананда е пророкът. Рамакришна е месията, но Вивекананда е дал цялото направление. Склонностите на Вивекананда са екстровертни, а не интровертни. Той бил предразположен повече към социално реформатурство, политическа промяна. Той повече се интересувал от това да даде богатство на хората, да премахне бедността и глада. Той обърнат всичко наопаки. Мисията на Рамакришна не е вярна на Рамакришна, тя е вярна на Вивекананда. Сега мисията на Рамакришна функционира като социална служба. Където има глад, те са там да служат на хората. Където има земетресение, те са там да служат на хората. Където има наводнение, а тези неща не липсват в Индия, те са там. Те са добри служители, но вътрешната революция на Рамакришна е напълно изчезнала в пустинната земя на Вивекананда. Рамакришна е действал по-свободно от Исус, защото за него е нямало шаблон той е живял по-спонтанно от Исус. Никъде не е имал ограничения, всички посоки били открити за него. Той би могъл да лети като птица в небето, не са съществували ограничения. Но тогава дошъл ученикът. Той организирал нещата. Той ги организирал, разбира се, по свой собствен начин. И двата пътя си имат своите предимства, и двата си имат своите недостатъци. Има и трета възможност, която никога преди не е била използвана. Първи в света Кришнамурти използва тази възможност. Третата възможност е да се отрекат двете, както предшествениците, така и наследниците. Тя е негативна. Методът на Кришнамурти е Вайен И така той първо отрекал тези, които са подготвили почвата за него. Това бил единственият начин да се излезе от ограниченията. Той отрекал цялото теосовско движение. Ани Безант, Ледбитър, те били хората, подготвили цялата почва и работили усърдно за Кришнамурти. Те били Йоанн, кръстителят за него. Те създали за него изгодна възможност света, но когато бил готов, той погледнал и видял дефектите и ограниченията, че би се случило същото, както и с Исус. Той отрекал, че те са създали почвата или че имало каквато и да била нужда да се създава почвата. Отричайки тях, той съзнавал, че ще трябва да отрече и своето месийство, защото ако каже, че той е месията, след това би могъл да отрече своите предходници, но ще го последват наследниците. И тогава ще има същия проблем като Рама Кришна. Затова той отрекал: никой не ме е предшествал и няма никой да ме наследи. Той отрекал ледбитър, ани Безант и Теосовското движение, и през целия си живот отричал, че ще има някой, който да стане негов наследник или продължител. Това си има своя красота, но също и проблеми. Ти може да си свободен, много свободен, напълно свободен, защото от никоя страна нямаш ограничения преди или после, но свободата ти е в негативност. Ти не твориш. Свободата ти не идва до осъществяване, тя е напразна, ти не помагаш. Това е все едно някой, който непрекъснато внимава да не се разболее, той непрекъснато работи и гледа да не го повали болест, но той забравя, че понякога трябва да се наслаждаваш и на здравето. Инак ти можеш и да не се разболееш, но самата мисъл, че човек не бива да се разболява и винаги трябва да внимава, се превръща в нещо като болест. Кришнамурти толкова много внимава за това, никъде да не се създава никакво обвързване, никакви окови, че макар да работил здраво, не могъл да помогне на никого. Това за него самия било прекрасно, но не било от полза за човечеството. Той е свободен човек, но свободата му си е само негова. Тази свобода не може да се вкуси от хиляди и хиляди гърла, тя не може да създаде порив. Той останал връх на свободата, но не съществува никакъв мост. Можеш да го гледаш, той е като прекрасна картина или прекрасна поезия, но нищо не може да се направи, това няма да те промени. Той е струшил всички мостове. Това е третата възможност, неопитвана никога преди. Той е първият, който я е опитал. Аз съм опитал четвъртата. Тя също никога не е била опитвана. Четвъртата е. Че в половината от моя живот аз самият съм работил като Йоанн Кръстител, а сега половин живот ще действам като Христос. Това е четвъртата възможност, да подготвиш почвата и също да засееш, да посееш семената. Тук също има проблеми, невъзможно е да намериш начин, при който да няма проблеми. Този си има своите предимства, има си и своите недостатъци. Предимството е, че аз съм и двете, така аз съм, в известен смисъл, Напълно свободен. Каквото и да съм направил през моя първи стадий, аз съм го направил, знаеки съвършено ясно, че ще има втори стадии. Йоанн Кръстителят в мен беше съвършено наясно за Христос, който ще последва, те бяха в дълбока хармония. Те са една личност, няма проблем за това. Така, че Йоанн Кръстителят в мен не би могъл да създаде някакви ограничения за идващи Исус, пълна свобода. И никой Виве Кананда няма да ме последва. Аз съм, съм си Виве Кананда и аз съм, съм си Йоанн Крастител, тъй, че никой няма да ми постави ограничения, когато си отида. И аз съм позитивен. Ако Кришнамурти е ваене, ви, аз съм вае паселей. Аз съм прияли и двете роли и имам известна свобода, каквато дори и Кришнамурти не е могъл да има. Той е трябвало винаги да отрича, а отрицанието само по себе си се превръща в грижа, в едно дълбоко безпокойство. Аз няма какво да отричам, аз просто трябва да казвам да на всичко. Но има и проблеми, и най-големият проблем е, че аз винаги ще съм противоречив. На всичко, което Йоанн Кръстител е казал, Христос в мен ще трябва да противоречи. Аз винаги ще си противореча. В продължение на Много години аз обикалях, отивайки при всеки човек, който имаше някакъв капацитет за растеж. Никой никога не е мислил, че някой ден скитникът в мен просто ще седне в затворената си стая и дори няма да излиза от нея, противоречиво. В продължение на години аз говорих с езика на революцията. Разбира се, Йоанн Кръстител трябва да говори по този начин. После внезапно аз спрях да говоря за революция, за обществото, за благоденствието на човечеството, забравих всичко това. Сега съществува само индивидът. Противоречиво. Ако се вгледаш, можеш да намериш два паралелни потока, единият от които непрекъснато си противоречи с другия. В продължение на тези толкова много години чарията, Йоанн Кръстителят правеше едно нещо. Сега бе хагван, нещо напълно различно, прави много противоречиви неща. Покъсно ще бъде невъзможно да се реши дали този човек е бил един или двама. А аз подозирам, че някой ден ще ме мислят за двама, защото противоречията са толкова явни и няма начин да се разрешат. Това е проблемът с мен, но някой трябваше да опита четвъртия начин и съм щастлив, че го опитах аз. На тази земя всяко нещо си има свой проблем, така че не можеш да избягаш от проблема. От едно или друго място проблемът ще влезе, тъй че е само въпрос на избор, кое ти подхожда. Това ми подхожда съвършено. Да съм свободен, да си противореча е голямо нещо, защото въобще не ме е грижа, какво казвам. Не водя отчетност, няма защо да се тревожа, какво съм казал вчера. Мога да си противореча, това е голяма свобода. Ако ти ме обичаш, аз знам, че ще откриеш, че някъде дълбоко в мен противоречията са вече разрешени. Но това ще се случи само на унези, които се оповават, това ще се случи само на унези, които идват все поблизо и поблизо до мен. Всичките противоречия са на повърхността, дълбоко вътре в мен те вече са разрешени, защото аз съм едно. Аз действах като Йоанн Кръстител, сега ще действам като Христос. Тъй, че никой не ме е предхождал, никой няма да ме наследи. Аз съм един съвършен кръг. Въпрос, защо чувствам колебания да се радвам на каквото и да било? Радостта не е позволена, ти си спред разсъдъци по отношение на радостта. Още от детството ти са те учили, че ако си щастлив, значи нещо не е наред, а ако си нещастен, всичко е наред. Ако си се оклюмал, никой не го е грижа за това, но... Ако си твърде щастлив, всеки ще се загрижи за теб. Сигурно нещо лошо си сторил. Винаги, когато едно дете е щастливо, родителите започват да търсят причината, то сигурно е сторило няколя пакост или нещо такова. Защо ще е така щастливо? Родителите не са щастливи. Те изпитват дълбока ревност към детето, защото той е щастливо. Те може и да не го осъзнават, но са ревниви. Лесно е да търпиш чуждата мизерия, но е почти невъзможно да търпиш чуждото щастие. Попадна ми един анекдот. Един много религиозен баща възпитавал сина си по възможно най-правилния начин. Един ден, когато отивали на църква, той дал на момчето две монети, монета от една рупия и монета от една пайса, една стотна от рупията. Бел Прев. Той му предложил също да избере какво да сложи като дарение върху дискуса в църквата. То могло да избира или рупията, или пайсата. Разбира се, бащата вярвал и се надявал то да постави рупията върху дискуса. То така било възпитано, така се очаквало да поступи. Баща му чакал. След това той бил много любопитен да разбере какво се случило. Какво направи? Попитал той момчето. Детето признало, че подарило монетата от една пайса и е задържало рупията за себе си. Бащата не могъл да повярва. Защо? Казал той. Защо направи това? Ние винаги сме насаждали в теб възвишени принципи. Момчето рекло. Питаш ме защо? Ще ти кажа причината. Одеве свещеникът в църквата го каза правилно. В своята проповед той рече, Бог е възлюбил веселия дарител. Аз можех да даря едната пай с веселие, но не и едната рупия. Бог е възлюбил даряващия с радост. Аз съм напълно съгласен с момчето, какво правиш без значение, ти си религиозен само, ако можеш да го правиш с радост. То може да е монета от една пайса, няма значение. Няма значение, защото истинската монета, която даваш, е твоето веселие. Но от самото начало детето бива учено да не се радва толкова. Да си весел е детинско. Да си весел значи да си естествен, но не и цивилизован. Да си весел е някакси примитивно, некултурно. Затова са те възпитавали да не си весел и всичко, на което някога си се радвал, все отново и отново е било осъждано. Ако си се радвал просто на тичането и викането около къщата, непременно е имало някой да ти каже, спри тези глупости. Чета вестник Като че ли вестникът е нещо много важно. Едно викащо и тичащо дете е по хубава гледка, отколкото който и да е вестник. А детето не може да разбере, защо трябва да спра? Защо ти не спреш да си четеш вестника? Детето не може да разбере, какво лошо има, че съм щастливо и тичам. Спри. Цялата веселост се потиска, детето става сериозно. Сега сяда нещастно въгъла. Енергията иска движение, детето е енергия, то се наслаждава в енергията. Той иска да се движи, да вика и да пищи. Той е пълно с енергия, той иска да прелива, но каквото и да направи, все е лошо. Или майка му ще му каже «Стой мирен», или баща му, или слугата, или брат му, или съседите. Изглежда, че всеки е против течещата енергия на детето. Един ден жената на Настрадин Ходжа била много ядосана. Синчето и много и досаждало, правило много бели. Накрая на нея и писнало и хукнала да го гони, искала здравата да го натупа, но то избягало, отишло в спалнята и се скрило под леглото. Тя. Колкото и да се опитвала, не могла да го изкара оттам. А тя била много дебела жена, не могла да се пъхне отдолу, та му казала, чакай, нека си дойде баща ти. Когато си дошъл на Страдин Ходжа, тя му разказала всичко. Не се тревожи, река ли той, остави го на мен. Аз ще отида и ще му дам да се разбере. Качил се той в стаята, приближил се много тихо, погледнал под леглото и се изненадал, изненадал се от начина по който момченцето го поздравило. То му рекло. «Здрасти, тате, тя и теплите погна». Всички са го погнали. Напреливащата енергия се гледа като на нещо досадно. А тя за детето е наслада. То не иска много, то просто иска малко свобода да е щастливо и да самото себе си. Но това не му се позволява. Време е да отиваш да спиш. Когато не му се спи, време било. То трябва да се принуждава. А как можеш да се принудиш да заспиш, някога мислил ли си за това? Сънят не е нещо волево, как можеш да го принудиш? То се върти в леглото си, нещастно, а по-често, и се чуди как да докара съня. А е вече време, той трябва да бъде докаран, инак се нарушават правилата. След това на сутринта, когато той иска да си поспи малко по-дълго, тогава трябва да става. Когато му се яде нещо, не му позволяват. Когато не иска да яде нищо, го тъпчат. И продължава все така. Малко по малко детето започва да разбира едно нещо, че всичко, което за него е радостно, е лошо. Всичко, което го прави. Щастливо е лошо, а всичко, което го прави тъжно и сериозно, е правилно и добро и се приема. Това е проблемът. Ти питаш... Защо чувствам колебания да се радвам, на каквото и да било? Защото твоите родители, твоето общество, все още те преследват. Ако си наистина с мен, остави всички тези глупости, които са ти втълпявали. Има само една религия на света и тази религия е да си щастлив. Всичко друго е без значение и е неподходящо. Ако си щастлив, ти си прав, ако си нещастен, грешиш. Всеки ден се случва да идват при мен хора, съпругата идва или съпругът идва и съпругата казва, че е нещастна, защото съпругът и не постъпвал добре. Аз винаги казвам на такива хора, че ако съпругът не постъпва добре, нека той да си е нещастен. Защо ти да си нещастна? Самата лоша постъпка ще го доведе до нещастие. Ти защо се тревожиш? А съпругата казва, но той не е нещастен. Той отива в кръчмата и се наслаждава. Той въобще не е нещастен. Тогава аз отговарям: Има нещо погрешно в теб, не в него. Нещастието е указание. Ти промени себе си, забрави за него. Ако той е щастлив, той е прав. Казвам ти: Ако можеш да си ходиш в кръчмата и да си щастлив, това е по-добре, отколкото да ходиш в храма и да си нещастен, защото накрая човек открива, че щастието не е в храма. Тъй, че не е въпросът това, какво правиш, а в това какво качество му придаваш, докато го правиш. Бъди щастлив и ще бъдеш добродетелен, бъди нещастен и ще извършиш това, което религиозните хора са нарекли грях. Ти трябва да си ги чул да казват, че грешникът ще страда някой ден в бъдещето, в някой бъдещ живот. Аз казвам, че това е напълно погрешно. Светецът е щастлив тук и сега, а грешникът е нещастен. Животът не чака толкова дълго, той е неотложен. Тъй, че ако се чувстваш нещастен, правиш нещо погрешно със себе си. Ако не можеш да се радваш, ако се промъква някакво колебание, ако чувстваш страх, вина, това означава, че все още иззад някой ъгъл изкачат сенките на родителите ти. Ти може би се наслаждаваш или се опитваш да се наслаждаваш на сладоледа, но дълбоко в подсъзнанието сянката на майка ти или на баща ти се надига, това не е хубаво. Не яж твърде много, инак ще си навредиш. И така ти ядеш, но има колебание. Колебанието означава, че има противоречие. Опитай се да разбереш колебанието си и го изостави. И това е един от най-вероятните феномени, че ако изоставиш колебанието, може да се случи така, че автоматично да спреш да ядеш твърде много сладолет, защото прекалено многото ядене може също да е част от това. Тъй като са ти го отказвали, те са ти създали известно привличане към това. Всеки отказ води до привличане. Те са ти казвали, не го яж" и това е създало хипнотично, магнетично привличане да го ядеш. Ако престанеш да имаш каквито и да било колебания, ти ще изоставиш всички родителски гласове, цялото възпитание, през което са те принудили да минеш. Сладоледът изведнъж ще ти се види като нещо съвсем обикновено. Понякога човек може да му се наслаждава, но той не е храна. Той няма хранителна стойност, може да бъде дори вреден. Но тогава ти ще разбираш. Ако е вреден, ще разбереш, няма да го ядеш. И ти всякога можеш да го ядеш, от време на време, понякога дори и вредните неща не са толкова вредни. От време на време можеш да му се насладиш, но няма да има тази натръпчивост да ядеш твърде много. Тази натръпчивост е част от потискането. Премахни колебанието. При мен идват хора и ми казват, че искат да обичат, но се колебаят, искат да е медитират, но се колебаят, биха искали да танцуват, но се колебаят. Ако има такова колебание и ти продължаваш да го подхранваш, ще пропуснеш целия си живот. Време е, остави го. И нищо друго не е необходимо да се прави. Просто съзнай, че това е начинът, по който са те възпитали, нищо повече. То може да се изоставя съзнателно, то не е твоя същност. Той е само в мозъка ти, то е само една идея, която ти е наложена. То се е превърнало в един опорит навик и при това много опасен, защото ако не можеш да се радваш, за какво е тогава този живот? А тези хора, които не могат да се радват на нищо, любов, живот, хубава храна, прекрасен пейзаж, залез, утрин, хубави дрехи, Добра баня, все малки неща, обикновени неща, ако не можеш да се радваш на тези неща, а има хора, които не могат да се наслаждават на нищо, те се интересуват от Бога. Те са най-невъзможните хора, те не могат никога да достигнат до Бога. Бог се радва на тези неща, защо иначе продължава да ги създава? На Него въобще не му е умръзнало ни най-малко. От хиляди години Той работи върху дървета и цветята и птиците и продължава. Той продължава да заменя нови същества, нови. Земи, нови планети. Той е наистина много, много разнообразен. Погледни живота, наблюдавай го и ще видиш сърцето на Бога, какво е. Хората, които са много напрегнати, неспособни да се радват на каквото и да било, неспособни да се отпускат, неспособни да се радват дори на добрия сън, това са тези немного хора, които се интересуват от Бога. Те се интересуват поради погрешни причини. Според тях, след като животът е безполезен, напразен, те трябва да търсят и да се стремят към Бога. Техният Бог е против живота, помнете. Горджиев е казвал, аз изследвах всяка религия, всяка църква, джамия или храм и установих, че Богът на религиозните хора е против живота. А как може Бог да е против живота? Ако Той е против, тогава няма причина живота да съществува или да се остави да съществува. Тъй, че ако твоят Бог е против живота, дълбоко вътре в теб ти всъщност си против истинския Бог. Ти следваш Годо, а не Бог. Бог е самото осъществяване на живота, Бог е самият аромат на живота, Бог е пълното органично единство на живота. Бог не е някакъв предмет, който съществува подобно на мъртва скала, Бог не е статичен. Бог е Динамичен феномен. Бог не съществува, Той се случва. Когато ти си готов, Той се случва. Не дай да мислиш, че Бог съществува някъде и ти ще намериш начин да го достигнеш. Не, това го няма, няма Бог, който да съществува някъде и да те чака. Бог е нещо, което ти се случва, когато си готов. Когато си готов, когато тагата е изчезнала и можеш да танцуваш. Когато тежеста е изчезнала и можеш да пееш, когато тежкият товар на възпитанието ти тегне повече върху сърцето ти и можеш да течеш, Бог се случва. Бог не е нещо, което съществува, Той е нещо, което се случва. Той е динамично, органично единство. А когато Бог се случи, всичко се случва, дърветата, звездите, реките. И според мен, да си способен да се радваш, това е вратата. Никога не се е случвало сериозни хора да го постигат. Сериозността е бариерата погрешното становище. Всичко, което те прави сериозен, е нерелигиозно. Не ходи на църква, която те прави сериозен. Веднъж една жена си купила папагал, но когато пристигнала в къщи, тя била вече много объркана и притеснена. Тя платила добра цена, папагалът бил прекрасен. Всичко му било хубаво. Само едно нещо било много опасно. От време на време папагалът извиквал: Аз съм много порочна жена. Хасегаде! Жената живеела сама. А тя била много религиозна жена, иначе защо ще живее сама? Тя била много сериозна жена, а пък този папагал все казвал: Дори и когато миновачи биха могли да чуят и да се заслушат, той все казвал: Аз съм много, много порочна жена. Тя отишла при пастора. Защото за нея той бил единственият извор на мъдрост, знание и информация. Тя му казала, това е много лошо и аз не знам какво да правя. Папагалът е чудесен и всичко е наред, освен това. Не се тревожи. Казал пасторът. Аз имам два много религиозни папагала. Гледай. Единият бил в клетката си и биел камбана, а другият се молял в своята клетка. Много религиозно. Донеси твоя папагал. Добрата компания винаги помага. Остави го за няколко дни тук с тези религиозни същества и после можеш да си го вземеш. Жената харесала идеята. Тя се съгласила да си остави папагала и... Пасторът го представил на своите папагали. Но преди да може да каже нещо, папагалът извикал, аз съм една много, много порочна жена. Пасторът също се смутил, какво да прави. В този момент папагалът, който се молял, спрял да се моли и казал на другия папагал, глупак такъв. Спри да биеш камбаната, молитвите ни се изпълниха. Те се били молили за жена. Спри да биеш камбаната, дойде отговор на молитвите. Фактически всеки път, като видиш някой да се моли, можеш да подозираш, че нещо не е наред. Те се молят за жени, молят се за пари, молят се за нещо, молят се за щастие. Истински щастливият човек не се моли. Щастието е неговата молитва и не може да има повиша или по-велика молитва от това просто да си щастлив. Щастливият човек не знае нищо за Бог, не знае нищо за молитва. Неговото щастие е негов Бог, неговото щастие е негова молитва, той е осъществен. Бъди щастлив и ще бъдеш религиозен. Щастието е целта. Аз съм хедонист и доколкото мога да видя всички тези, които са познали, са били все хедонисти, каквото и да казват. Буда, Исус, Кришна, всички са хедонисти. Бог е върховното в хедонизма, Той е най-върховният връх в това да бъде щастлив. Хвърли цялото възпитание, което носиш със себе си. И не се опитвай да обвиняваш родителите си, защото това няма да помогне. Ти си жертва на тяхното възпитание, но какво биха могли те да направят? Те са били жертви на възпитанието на техните родители, така че това е дълга приемственост. Никой не е отговорен, за това не се гневи на родителите ти, че са те унищожили. Не биха могли да не го направят. Ако имаш разбиране, ще чувстваш жалост към тях. Те са били унищожени от своите родители, а техните родители са били унищожени от някои други и това е продължавало винаги. Това е една последователност, нис. Ти просто излез от това. Няма смисъл да осъждаш, когото и да било, и няма смисъл да се гневиш. Няма смисъл. Това отново е глупост. Веднъж си тъжен, след това се гневиш. Това е непомалко лошо от тъгата. Просто виж всичко това и излез от него. Просто се измъкне от него, без да вдига шум. Това аз наричам бунт. Революционерът се гневи. Той казва, че образованието трябва да се промени. Той казва, че обществото трябва да се промени. Той казва, че света има нужда от нов тип родители. Само тогава всеки ще е щастлив. Но кой ще извърши това? Извършителите са винаги в същата каша. Тъй че кой може да помогне? Създайте ново образование, но кой ще го създаде? Първо трябва учителите да бъдат научени. А революционерите са точно толкова част от тази глупост, както и реакционерите, тъй че кой ще донесе революцията? Надеждата е напразна. Има само една надежда – ти можеш да внесеш светлина в своето същество. И това може да стане веднага, няма нищо особено тук. Виждал ли си някога змия да се измъква от старата си кожа? Това е съвсем същото. Ти просто се измъкваш от него, прости и забрави. Не се гневи против родителите си, те самите са жертви. Чувства и жалост към тях. Не се гневи на обществото, то не би могло да друго. Но едно нещо е възможно, ти можеш да се измъкнеш от него в самия момент. Започни да си щастлив от този момент. Всичко е възможно, необходима е само коренна промяна в позицията, да започнеш от сега да гледаш на щастието като на добро, а на мизерията като на грях. Въпрос – когато си тръгна, ще бъде ли способен да взема със себе си това, което чувствам с теб тук, или всичко, което се случило, ще бъде просто спомен? Когато напуснеш, ако не оставиш тук себе си, ако вземеш своето «а със себе си», тогава всичко, което се случило, ще се превърне спомен. Тогава всичко, което се случило, ще остане за теб. Ако искаш да го носиш със себе си, тогава не може да носиш вътре себе си. Изборът е на лице. Или ще оставиш себе си тук и тогава всичко, което се случило, ще го носиш вътре, или ще заведеш себе си обратно дома и тогава всичко, което се случило, ще остане тук. Изборът е твой. Ако можеш да изоставиш егото, тогава всичко, което се случва, е истинско. Но ако не можеш да оставиш егото, тогава това ще се превърне спомен и ще ти създава повече главоболия, защото споменът ще те преследва. Ти ще имаш проблесъци, а сега ги нямаш. Ще бъдеш по-мизерен, отколкото когато и да било. Знаеш, че това съществува, но си загубил следата. Знаеш, че то е някъде, сега не можеш просто да кажеш, че то не съществува, този аргумент няма да помогне. Сега не можеш лесно да станеш атеист и да кажеш, че няма Бог и че няма медитация и че човешките същества нямат вътрешна сърцевина, не можеш да кажеш това. Ти си го опитал. Сега вкусът му те обгражда, преследвате, призувавате. Изборът е. Твой. Можеш да оставиш твоето «Аз при мен» и прозрението, което се случило, ще бъде част от твоята реалност. То ще се интегрира с твоето органично единство, ще се кристализира. Но ти не можеш да имаш и двете, можеш да имаш само едно, така че преди да си тръгнеш, моля, бъди наясно, че оставяш своето «Аз при мен». Имай сигурността, че твоето себеотдаване е истинско и пълно, че ти наистина си се отдал. Тогава, където и да си, ще бъдеш близо до мен. Ти си близо до мен поради твоето отдаване, това не е въпрос на физическо пространство. Себеотдаването ти си близо до мен, макар и на друга планета. Ако не си се отдал, може и да седиш до мен, ти си далеч. Въпрос. Вчера ти спомена, че законът е антилюбов, но че без него любовта не може да съществува и да расте. Моля, обясни по какъв начин законът е необходим за любовта да израства. За всеки растеж е необходимо противоположното, защото противоположното създава напрежение. Без противоположното нещата се разхлъбват до състояние на смърт. Това е едно от най-фундаменталните неща в живота. Любовта не може да съществува без закона, законът е противоположното. Законът е неспонтанното, механичното, любовта е спонтанното, немеханичното. Любовта е безпричинна, законът е в рамките на причина и следствие. Любовта е индивидуална, законът е социален. Можеш ли да съществуваш без обществото? Без обществото ти няма да си роден. Ти се нуждаеш от майка, от баща, нуждаеш от семейство, в което да израстеш, нуждаеш от общество, в което да преуспееш. Без общество ти не можеш да съществуваш. Но не забравяй, ако просто останеш част от обществото, ти вече отново си се върнал към несъществуване. Без обществото ти не можеш да съществуваш а също така не можеш да съществуваш и само като част от обществото. Исус казва, човек не може само с хляб да живее. Мислиш ли, че това означава, че можеш да живееш без хляб? Човек не може само с хляб да живее, вярно е, абсолютно вярно, но може ли човек да живее без хляб? Не, това също е невъзможно. Човек се нуждае от хляб. Той е необходим, но не е достатъчен. Той просто ти дава основата, но не ти дава скока, полета. Той е трамплин. Не се залепвай за него. Исус казва, съботата е създадена за човека, не човекът за съботата. Законът е необходим, защото обществото е необходимо. Законът е хлябът. Но ако има само закон, ако съществуваш като член на обществото, законопослушен член на обществото, и в теб няма нищо друго, което да отвъд закона, тогава ти съществуваш на празно, тогава ти съществуваш само за единия хляб. Хапваш и добре, спиш добре и нищо повече не се случва. Добре е да си хапваш, но не е достатъчно, необходимо е нещо от непознатото. Необходимо е нещо от невидимото да проникне в теб, необходима е романтиката на непознатото. Без това ти ще бъдеш един силогизъм в логиката, но няма да бъдеш поезия. Без това ти може да си съвсем почтен, но само толкова, няма романтика, няма поезия, няма танц. Любовта е мистериозното. Законът е не Законът ти помага да бъдеш света. Любовта ти дава мотива да бъдеш. Законът ти дава основанието да бъдеш, а любовта ти дава мотива да бъдеш. Законът ти дава основата. Любовта е думат, къщата. И помни едно нещо. Че основата може да съществува без къщата, но къщата не може да съществува без основата. Нишето може да съществува без вишето, вишето не може да съществува без нишето. Човек може да съществува само с хляб, без да има нищо, което си струва да си има, без да има никакъв мотив да съществува, но той може да съществува, той може просто да вегетира. Обаче дори този, който има велика любов, не може да съществува без хляб. Дори Исус или Буда не може да съществува без хляб. Те са намерили небесния дом на любовта, но те не могат да съществуват без хляб. Нишето е в известен смисъл независимо от вишето. Вишето е в известен смисъл зависимо от нишето. Но това е така. И то изглежда просто, то е лесно. Ти правиш храм. Това, което ние в Индия наричаме калъж, златния връх на храма, не може да съществува, без да го има целият храм. Ако махнеш храма, калашът, златният връх, ще падне долу. Той не може да съществува без храма. Разбира се, храмът може да съществува без върха, няма проблем за това. Само си помисли, човек е гладен, може ли той да танцува? Танцът е невъзможен. Човекът умира от глад, той не може дори да мисли. Той не може да си представи какво означава танц. Той може да го е познавал в миналото, но дори няма да бъде способен да повярва, че го е познавал. Изглежда невъзможно, изглежда почти несъществуващо. То не може да съществува в гладуващо тяло. Как? Можеш да мислиш да те та осени танц? Няма страшно, ти можеш и да вегетираш. Висшето не е задължителност, той е свобода. Ако искаш. Можеш да израстваш в него, ако не искаш, няма кой да те принуди да израстваш в него. Нишето е необходимост, то не е твой избор. То трябва да се осъществи. Законът е антилюбов. Ако си твърде законопослушен, няма да си способен да обичаш който и да било, защото самото качество на любовта е спонтанност. Тя идва из невиделица, тя може да изчезне из невиделица. Тук няма мотив, няма основание. Тя се случва като чудо, тя е магическа. Защо се случва, как се случва, никой не знае. Тя не може да се манипулира. Тя е антизакон, тя е антигравитация, тя е антинаука, тя е антилогика. Тя е против цялата логика и против целия закон. Любовта не може да се докаже в никаква лаборатория, не може да се докаже с никаква логика. Ако се опиташ да докажеш чрез логика, ще разбереш, че няма нищо такова като любов, любовта е невъзможна. Тя не може да съществува, но съществува. Дори велики учени се влюбват. Те не могат да докажат своите лаборатории, не могат да дискутират по нея, но и те се влюбват. Дори един Айнштайн се влюбва. Любовта смирява всеки. Дори Айнштайн, така горд със своята логика, аргументация, наука... Внезапно един ден се влюбва, в една обикновена жена, Фрау Айнштейн. Внезапно цялата му наука изчезнала и той започнал да вярва в невъзможното. Дори в края на живота си той свивал рамене, случва се, но ако ме питаш като учен, аз не мога да гарантирам за нея. Но тя се случва, ако ме питаш като човек. В последните си дни той казвал, ако любовта съществува, значи и Бог трябва да съществува. Ако едната невъзможност е възможна, тогава защо не и другата? Той умрял като дълбоко смирен и религиозен човек. Някой го попитал, ако се родиш отново, какъв ще искаш да станеш? Той отговорил, не пак учен. По-скоро бих станал водопроводчик. Какво говори той? Той казва, че е видял фалша на цялата логика и безсмислието на цялата научна аргументация. Това... Което казва, че е видял все отново и отново, е, че причината и следствието може би са основата, но те не са върхът. Истинският храм, истинската мистерия на живота се движи чрез любовта, молитвата, щастието, все невъзможни неща. Ако мислиш за тях, не можеш да повярваш, но ако ги оставиш. Да се случат, велико упование и велика благодат възникват в теб. Мой се е законът. Обществото не може да съществува без Мойсей, той е задължителен. Обществото не може да си позволи да го загуби, без Мойсей обществото ще изпадне в хаос. Той е абсолютно необходим, той е самата основа. Но Исус е любов. Мойсей е необходим, той е нужен, но не е достатъчен. Ако само Мойсей управлява света, няма да си струва да се живее в него. Исус Полъх от непознатото, никой не знае откъде идва, никой не знае накъде отива. Едно проникване на вечността във времето, навлизане на мистериозното в познатото. Исус не може да дойде с Мойсей, запомнете. Мойсей е необходим. Той е хлябът, но хлябът няма никаква романтика в себе си. Виното, това е романтиката, поезията, танцът, празникът, радостта, екстазът. Да, Мойсей не може да съществува без Исус. Исус не може да съществува без Се Мойсея. Ето защо Исус казва все отново и отново: Аз съм дошъл да изпълня, не да разруша. Мойсей е бил просто основата. Върху нея Исус е издигнал храма на Бога. Мойсей е абсолютно редовният гражданин, добрият човек. Исус не е толкова добър. Понякога не може да се каже дали той е добър, или лош, той обърква. Той ходи с пиеници, отсяда при проститутка. Не, никога. Ти не можеш да си представиш Моисей да направи това. Мой е един съвършено добродетелен човек, но така той пропуска нещо красотата, свободата. Той винаги се движи в правия път. Той е железопътна линия. Исус се като река. Той се променя, понякога наляво, понякога надясно. Понякога напълно си сменя пътя. Мойсей е напълно надежден, Исус не чак толкова. Понякога не можеш да кажеш този човек дали е прав или греши. Това е бил проблемът за евреите. Те са живели с хляба на Мойсей, те са следвали Моисей и неговите десет заповеди, а сега този човек идва и казва, аз съм осъществяването на всичко, което ме е предхождало, и още, аз съм дошъл не да разруша, а да изпълня. Но що за изпълнение е това? Той въобще не прилича на Мойсей. Той не осъжда лошото. Той казва, не съдете. Мойсей е велик съдия, а Исус казва, не съдете, за да не бъдете съдени. Мойсей казва, не върши зло, а Исус, не се съпротивлявай на злото, много объркващо. Той трябва да е предизвикал голям хаос. Където и да отивал, той трябва да е внасял объркване и конфликт в умовете на хората, той трябва да е създавал безпокойство. Ето защо те се отмъстили и го убили, това е напълно логично. Буда не е бил убит в Индия, Емахавира не е бил убит, понякога са му хвърляли по някой камък или неща от този род, но тези хора не са били убити, разпънати. Те никога не са обърквали умовете така, както Исус. Те са имали в себе си нещо от Мойсей, а Исус не е носил в себе си нищо от Мойсей. Емахавира е имал в себе си много от Мойсей. Той е имал нещо от закона и нещо от любовта, и двете. Исус е чиста любов. Ето защо Той е бил разпънат. Той е трябвало да бъде разпънат. Такава чиста любов не може да се търпи, такава чиста благодат е невъзможно да се понесе. Самото присъствие на Исус те хвърля в объркване и единственият начин да се предпазиш, за да се защитиш, е да убиеш този човек, да го унищожиш. Чрез унищожението на Исус, хората са опитали да живеят само с се и със закона, без да ги тревожи любовта. Денят, в който Исус бил разпнат, не е бил нищо друго, освен указание за това, че посредственият му би искал да живее. Без любов. Любовта е била разпъната на Исус. Той е просто символ. Има много сложнения. Евреите винаги са се чудили, защо този човек Исус е повлиял толкова много на целия свят, а не могъл въобще да повлияе на евреите. Евреите са велики учени, техните равини са велики пандити и те се опитват да докажат, че Исус не е казал нищо ново, че всичкото, което Той е казал, е написано в еврейските писания. Защо тогава този човек се е превърнал в самата ос на човечеството? Какво се е случило? Това изглежда невероятно. Те се прави в известен смисъл, Исус не е казал нито една дума, която да не може да се намери всеказанията на старите равини. Не, Той не е казал ни една нова дума. Но не в това Той е бил уникален, Той е уникален по начина, по който го е казал, не словото, но начинът, по който го е изявил. В Стария завет ти все отново и отново се натъкваш на израза, Господ е казал. Но това не е характерно за Исус. Навсякъде, където го казва, той казва, аз ви казвам. А не Господ. Той е Господ. Старият завет казва, Господ казва това, Исус казва, аз ви казвам. Старите равини заекват, Исус говори, славата на старите равини е взета на заем, Исус има своя собствена. Старите равини говорят не от свое име, Исус говори от свое име, а това е голяма разлика. Разказва се, че веднъж враговете на Исус изпратили един човек да го хване и да го доведе в храма. Исус поучавал близо до храма и там се била събрала тълпа. Човекът отишъл там да го хване, да го арестува, но тълпата била голяма и той трябвало да навлезе навътре, за да го достигне, това му отнело време. Докато си пробивал път през тълпата, трябвало да слуша какво говори този човек. Тогава спрял, забравил за какво бил дошъл. Станало невъзможно да арестува този човек. Върнал се. Враговете на Исус го попитали, защо се върна? Защо не си го хванал? Той отвърнал, аз тях, но думите му попаднаха в ушите ми. И казвам ви, никой човек не е говорил никога като този. Самото качество, авторитетът, силата, с която той говори, ме завладяха. Аз бях хипнотизирай. Стана невъзможно да хвана този човек. Исус е любов. Любовта има собствен авторитет, а не взет на заем. Старите равини и хората от Стария Завет са като луната. Заимствана светлина. Исус е слънцето, той има собствена светлина. Любовта има собствен авторитет. Законът никога няма свой собствен авторитет. Авторитетът от Мойсей, Мано, Маркс. Авторитетът от писанието, от традицията, от обичая. Авторитетът е винаги от старото, той никога не е нов. Любовта е антизакон. Но ако имаш любов, ти можеш да бъдеш също и законопослушен, в това няма никакъв проблем. Тогава обаче ти си нещо повече от закона имаш в себе си нещо от любовта. Ти живееш в общество, трябва да следваш правилата. Те са точно като... Мини вляво или мини вдясно, нищо върховно, просто правила за уличното движение, иначе придвижването става почти невъзможно. Добри са, доколкото вършат работа, но не мисли за себе си, че след като винаги си се движил вляво, си постигнал нещо. Разбира се, това е добро, доколкото върши работа, но нищо повече. Какво си постигнал? Трафикът ще е удобен, това е всичко, но ти какво си постигнал? Целият морал, Цялото законодателство са нещо добро, доколкото върши работа, но то не отива достатъчно надалеч. Любов е необходима. Любовта е вид лудост, нелогична и рационална. Въпрос. Пасивно наблюдение, осъзнавана медитация, изведнъж изглеждат далечни и стерилни идеи за възрастни пред лицето на потопа от диво и детинско обожаване, което ми спълва, докато те слушам как говориш за Исус. Моят възрастен аз ми казва, Пази се, не се отдавай налигава, приспивна сантименталност. Това е просто умът, християнското обославяне от детството. Но на импулсивната, копнееща седемгодишна и сеща да се изплези на 28-годишната сериозна духовно търсеща. Кое е истинското мяс? Нито едното, нито другото, но това, което наблюдава и двете, той задъл въпроса: Ти не си нито 7-годишна, нито 70-годишна. Възрастта е неуместна за теб, тя не ти принадлежи. Ти си вечност, нито дете, нито млад човек, нито стар човек. Винаги се връщай към пасивното наблюдение, навлизай все по-дълбоко и по-дълбоко в него. Никога не позволявай да се установи някаква друга идентификация, с детето или с възрастния, не. Всички отъждествявания са обвързване. Пълната свобода не е в отъждествяването. Пълната свобода е в на с всичко и с всякакво. Някой ден, когато всички идентификации се разчукат и паднат, както се свалят дрехи, и ти останеш напълно пълно гола своята свобода, тогава ще разбереш коя си. Вие сте богове в изгнание. Само чрез пасивно наблюдение ще си спомните кои сте. Тогава всичката мизерия ще изчезне, всичката бедност ще изчезне. Вие сте самото царство Божие. Въпрос, защо даваш се Аняс на толкова много влечуги? Това е от Анат Бодхисатва. Ако не беше така, Бодхисатва, как щеше ти да станеш син? Аз обичам влечугите. Те са добри същества. Всеки приемам, не поставям условия, защото не ви гледам как изглеждате. Не се интересувам от вашия външен вид. Аз гледам вас, а вие сте богове в изгнание. Може би понякога с мръсни дрехи, понякога с неизмити лица, но все още богове. Понякога изглеждате като влечуги, но не сте. Тъй като аз мога да видя надълбоко във вашата реалност, аз ви приемам напълно. Но каквото и да правите, не можете да ми излъжете. Това са все преструвки. Вие можете да се лъжете от собствените си преструвки, но аз не се лъжа. Аз гледам директно и непосредствено, аз гледам във вас. И там аз винаги намирам свежото, вечното, прекрасното, истина и благодат, божественост. Вие сте господари. Трета беседа, 23 октомври 1975 година. Трието, небесата се отвориха. От Матея. Главаза. Едно в уния дни дойде Йоанн Кръстител и проповядваше в пустинята Йодиска. Две казваше. Покайте се, понеже на ближ царство небесно. 11 аз ви кръщавам с вода в покаяние, а този, който и да след мен, покрепък е от мен. Кумото не съм достоен обущата да понеса, той ще ви кръсти с дух свят и с огън. 13. Тогава идва Исус от Галилея на Йордан до Йоанна да се кръсти от него. 14. а Йоанн го възпираше и казваше, аз имам потреба да се кръстя от теб и ти ли идеш при мен? 15. а Исус отговори и рече му, остави сега, защото така подобава нам да изпълним всяка правда. И Иоанн тогава го стави. 16. и щом се кръсти Исус. Възлезе тутък си от водата, и ето, отвориха се немо небесата, и видят дух Божия, че слезваше като гълъб и спущаше се на него. 17. и ето глас от небесата, който казваше, този е син мой възлюблени, в когото благоволих. Чух една история, случила се в дните на рицарите и замъците. Един млад англичанин търсил щастието си, с китайки и с цялата страна. Уморен, той поспрял под едно дърво близо до един замък да си почине. Господарят на замъка минавал оттам. Той спрял и попитал младежа какво чака там, какво търси. Младежът казах, аз съм архитект и търся работа. Господарят. Много се зарадвал, защото му трябвал архитект. Казал му, ела с мен. Ще бъдеш мой архитект и каквито и нужди да имаш, ще се задоволяват от моя замък и от земята. Можеш да живееш като наистина богат човек. Но бъди ми верен и помни едно нещо. Ако напуснеш, ще трябва да напуснеш с празни ръце, така както си дошъл. Младежът се съгласил. Минавали седмици и след това месеци. А той работил вярно и господарят бил много доволен от него. Всичките му нужди били изпълнявани, грижили се за него, той наистина живял като богат човек в замъка. Но малко по малко той започнал да се чувства неловко. В началото не било ясно каква е причината за това, защото фактически нямало причина да се чувства неловко. За всяка негова нужда се грижили. Това било нещо като облак, който го обграждал някаква тежест. Чувство за нещо пропуснато. Но като не знаел точно какво било, той се обърквал. След това, един ден, той изведнъж проблеснало пред него като светкавица, той разбрал причината. Отишъл при господаря и му казал, че напуска. Господарят не могъл да повярва. Попитал го, защо напускаш? Ако има някакъв проблем, просто ми кажи и той ще се разреши. Аз съм много доволен от твоята работа и бих искал ти да останеш тук за цял живот. Младежът казал: Не, аз напускам. Моля, разреши ми да си тръгна. Господарят го попитал но защо? Защото тук нищо не ми принадлежи отвърнал младежът. С празни ръце дойдох, с празни ръце ще трябва да напусна. Това е сън, нищо тук не ми принадлежи. Това е моментът, от който човек започва да става религиозен. Ако нещо ти принадлежи в този свят, ти още не си готов да бъдеш религиозен. С празни ръце ти идваш, с празни ръце си заминаваш. Веднъж щом разбереш това, като в проблясък на светкавица всичко става ясно. Този свят не може да бъде твой дом, най-многото престой за през нощта. На сутринта ще си тръгнеш. Веднъж щом почувстваш, че ти си тук само за момент, ти не можеш да притежаваш нищо, ти не можеш да имаш нищо тук, това се превръща в сън, което индусите наричат Майя. То става иллюзия. Това е дефиницията за Майя – нещо, което изглежда твое, но не е нещо, което изглежда истинско, но не е нещо, което изглежда временно, може би вечно, а и е само моментно, нещо, което е направено от материала, от който и сънищата са направени. Ако човек не разбере. Това ще продължава да прави нещата, които един ден ще разбере, че са безмислени. В деня, в който дойде смърта, целият ти живот се оказва безмислен. Като се изправиш срещу смъртта, ще видиш, че ръцете ти са празни, а си работил здраво. Толкова си се измъчвал и безпокоил за неща, които не могат да се притежават. Не в природата на нещата те да се притежават. Притежаването е невъзможно. Защото ти си тук само за няколко момента. Нещата са били тук преди теб, нещата ще бъдат тук и след теб. Ти идваш и си отиваш, светът остава. Бъди гост и не започвай да чувстваш и да вярваш, че тук си собственик. Тогава живота ти ще се промени незабавно, тогава живота ти ще приеме нов оттенък, нов цвят, ново измерение. Това измерение е религия. Веднъж, щом разбереш това? Ти ще се нуждаеш от посвещение, посвещение в другия свят. Той е достъпен, току затъгъла. Веднъж Том се разбере, че този свят е просто един сън, другият става достъпен. Това е било цялото послание на Йоанн Кръстител, покайте се, понеже наближи Царство Небесно. Това се разбира погрешно от християните по един невероятен, ужасен начин. От самото начало посланието е било погрешно разбрано. Хората са мислили, че светът ще свърши и че Йоанн Кръстител предрича, предсказва края на света. Понеже наближи царство небесно. Хората са мислили, че идва краят на този свят, това било погрешното разбиране, за това те чекали. Йоанн Кръстител умрял, а нямало знак за идването на царството. Това царство продължавало, а онова царство никога не е дошло. После Исус отново казал същото нещо. Покайте се, защото наближи Царство Небесно. Тогава те чакали. После той бил разпнат. А царството никога не дошло. И от тогава християните чакат в продължение на 20 века. Сега в ума са се появили много съмнения. Проповедникът продължава да повтаря тези думи от Амвона, но те вече са изгубили значението си. Той самият знае, че те нямат смисъл. Той продължава да казва, покъйте се, понеже наближи царство небесно, но знае, че в продължение на 20 века това не се е случило и светът си продължава. Но значението съвсем не е такова. Няма да дойде краят на света, ще дойде твоят край. Когато Люан Крастител казва, покъйте се, понеже наближи царство небесно, той никога не е имал предвид, че този свят ще свърши. Той просто е имал предвид че ти ще свършиш и че преди да умреш, да направиш връзка с другия свят. Покай се за всичко, което си направил, за да притежаваш този свят, покай се за начина, по който си живял в този сън като че ли е реалност, покай се за всичко, което си правил и мислил, защото всичко това е безпочвено. Докато не се покаеш, няма да си способен да видиш, че Царството Божие е точно затъгала. Очите ти ще останат изпълнени с този свят ти няма да можеш да видиш другия. Преди да може да се види другият свят, очите ти трябва напълно да се изчистят от този, светът на всички неща, светът на материята, светът на походта, на страстта за притежаване, светът на очността и гнева, светът на ревността, завистта, светът на омразата, светът на егото. Очите ти трябва напълно да се изчистят, да се измият, преди да можеш да видиш царството Божие. Фактически в момента, в който очите ти придобият яснота, този свят изчезва, точно както изчезва светът на сънищата на сутринта, когато се събудиш, друг един свят отваря врати. Царството Божие е реалност, а този свят е само продукт на твоя ум. Йоан Кръстител и покъсно Христос са казвали, че твоят край ще дойде, но това е трудно да се разбере от ума. Умът може да мисли и да вярва, че всичко друго ще свърши, но той няма да свърши. Умът не спира да се опасява, да се защитава. Някой умира. Ти виждаш мъртвото тяло, но никога не се същаш, че и ти ще умреш. Ти се чувстваш на семейството на. Умрелия. Казваш, бедният човек. А можеше да живее малко по-дълго. Не беше още чак толкова стар. Семейството му толкова зависеше от него. Сега какво ще стане? Съпругата плаче и ридае, децата са обезумели. Какво ще стане? Мислиш и за умрелия човек, мислиш за семейството му, мислиш за бъдещето на осиротелите деца, мислиш си за овдовялата жена, но никога не помисляш, че тази смърт е също и твоя смърт. Ти винаги се криеш, винаги се защитаваш. Дълбоко в себе си всеки си мисли, че няма да умре. Смъртта винаги се случва на другите. Умът ти интерпретира по такъв начин, че изпуска целият смисъл. Светът ще продължава, той винаги е бил тук и винаги ще бъде тук. Само ти няма да си тук, смъртта ще те отнесе. С празни ръце, както си влязъл, така ще си излезеш. Ако това разбиране проникне в твоето същество, тогава покаянието става възможно. Покаянието не е нищо друго, освен постигане на тази яснота на виждането. Тази дума. Покаяние е много, много значимо. Няма друга дума, която да е позначима в терминологията на Исус, защото покаянието ще отвори вратата към Божественото. Какво е това покаяние? Бил си гневен и се разкайваш. Чувстваш съжаление, държал си се лошо с някого. Разкайваш се и молиш за извинение. Такова ли е покаянието на Исус и Йоан Кръстител? Тогава то няма да отида много надалеч. Защото ти си се разкаивал много пъти и не си се променил. Колко пъти си се разкаивал? Колко пъти си бил гневен, алчен, насилствен, агресивен и си се разкаивал? Но твоето покаяние не те е трансформирало, не те е приближило до Царството Божие. То не е отворило никак. Винови врати, нови измерения, ти си останал същият. Твоето покаяние и покаянието на Исус не са едно и също. Фактическите са почти диаметрално противоположни. Тъй, че каквото и да разбираш под покаяние, то е абсолютно фалшиво. Опитай се да разбереш. Когато се разкаиваш, ти всъщност не се разкаиваш. Когато се разкаиваш, ти всъщност се опитваш да си поправиш. Имиджа Това не е покаяние, това е поправяне на съсипания имидж, който ти имаш за себе си. Например, бил си гневен и си наговорил много неща. По-късно, когато бесата отминал, лудостта е отминала, ти се успокояваш и поглеждаш назад. Ето сега проблем. Проблемът е в това, че ти винаги си мислил за себе си като за много мирен, миролюбив човек, винаги си си представил, че няма никога да се разгневиш. Сега тази представа е разбита. Егото ти е сломено, сега знаеш че в каквото и да си вярвал, то се отказало погрешно. Ти си бил гневен, бил си много гневен и си казал и направил неща, които са против твоето его. Разбил си представата, която имаш за самия себе си. Сега трябва да я поправиш. Единственият начин да я поправиш е да се покаеш. Отиваш и се покаиваш, казваш хубави неща. Казваш, това се случи против волята ми. Аз изобщо не исках да стане така. Бях се побъркал, не бях на себе си. Гневът до такава степен ме беше обзел, че бях почти в несъзнание, тъй, че каквото и да съм казал, извини ме, аз не съм го мислил. Може и да съм го казал, но въобще не съм го мислил. Какво правиш? Покайваш се? Ти просто ремонтираш. Другият човек се успокоява, когато някой моли за прошка, трябва да му се прости. Ако той не може да прости, значи не е добър човек. Той се ядосал заради гневти, преценявал е как да ти отмъсти, но ти си дошъл за прошка. Ако той не ти прости, няма да може да прости и на себе си. Тогава неговият тимич ще се разбие. И това е номерът, който му играеш. Сега, ако той не ти прости, ти си доброто момче, а той е лошото. Сега всичко се стоварва върху него. Това е номер, много хитър номер. Ако не ти прости, той е лош човек. Сега ти си спокоен, имиджът ти е поправен, стоварил си цялата вина върху него. Сега той ще се чувства виновен, че не може да ти прости, а добрият човек трябва да прощава. Ако ти прости, добре, ако не ти прости, това също е добре за теб. Сега това е негов проблем. Това не е покаяние. Когато Йоан Кръстител и Исус казват, покай се, те имат предвид едно абсолютно, напълно различно нещо. Какво имат те предвид? Те имат предвид Опитай се да видиш, опитай се да разбереш какво правиш. Разгледай нещата от всякъде, отиди до самите корени на твоето битие, същество, поведение и виж какво правиш, какво живееш. Не е въпрос на някакво конкретно действие. За което се разкайваш, това е цялото твое качество на съществувание. Не някакъв гняв, не някаква алчност, не някаква омраза, не. Не някаква враждебност, нищо. Нищо относно някакво конкретно действие. То е нещо, отнасящо се до самата твоя същност, начинът, стилът на твоето съществуване. То няма нищо общо с някакъв конкретен фрагментарен акт. Когато се разкайваш, ти се разкаиваш за конкретно действие. Покаението ти е винаги по отношение на определени действия. Покаението на Исус не е за някакви действия, Той е за твоята същност. Състоянието, в което си пребивавал, е абсолютно погрешно. Може и да не си се гневил, все пак си грешил. Може и да не си изпитвал омраза, все пак си грешил. Може и да не си притежавал голямо богатство, все пак си грешил. Не е въпросът какво си сторил, а в какво състояние си бил. До сега си пребивавал в състояние на сън, безсъзнание. Не си живял с вътрешна светлина, живял си в тъмнина. Когато казват «покай се», те имат предвид да се покаеш изобщо за начина, по който си живял до сега, за състоянието, в което си. Не е въпросът да молиш някой да ти прости, не, съвсем не. Това е просто връщане. Думата «покаяние» първоначално е означавала връщане. На арамейски, който език си използвали С и Йоан, да се покаеш означава да се върнеш, да се върнеш към своя извор, да се върнеш към своята първоначална същност. Когато за зенучителите казват «търси своето първоначално лице», това е значението на покайта се. Хвърли всички маски. Не става дума за отношение между теб и другите. Става дума за отношение между теб и твоя Бог, по които се означава да хвърлиш всички маски и да застанеш пред Бога със своето оригинално лице, във вида, в който Той те е направил. Нека това да е твоето единствено лице, състоянието, в което Той те иска да бъдеш. Нека това да е твоето единствено същество. Върни се към първоначалния извор, върни се към твоята най-дълбока сърцевина на съществувание. Покаянието е връщено обратно, то е едно от най-великите духовни обръщания. Това е, което Исус има предвид под обръщане. Един индус може да стане мухамеданин, мухамеданинът може да стане християнин, християнинът може да стане индус, това не е обръщане. Това е отново смяна на маските. Когато християнинат стане религиозен, индусът стане религиозен. Мухамеданинът стане религиозен, тогава има обръщане. То не означава преминаване от една религия в друга, защото няма две религии света. Не може да има две. Религията е една. Религиозността е качество, тя няма нищо общо с секти, доктрини и догми, с църкви, храмове и джамии. Ако си в джамията и станеш религиозен, няма да си повече мухамеданин, ще станеш просто едно чисто същество, към което няма прикачено прилагателно. Ако се молиш в храма, храмът ще изчезне. Ти вече не си индус, станал си религиозен. Това е обръщане. Чето в биографията на един много известен епископ. Той отишъл в църквата Света Мария в Кеймбридж, за да изнесе университетска проповед. Преди 30-40 години, когато бил млад, той завършвал там първата степен на висшето си образование. Сега бил изпълнен с възпоминания. Спомени за младите си години. Оглеждал се наоколо, би ли могъл да разпознае някой от времето, когато е завършвал? Той разпознал един стар църковен служител. Отишъл при него и го попитал, познаваш ли ме? Аз бях студент тук преди 40 години. Никой друг няма, само Твоето лице успях да разпозная. Благодарение на Бога ти си в добро здраве. Служил си му добре. Да, благодаря на Бога, каза старецът. Много му благодаря, защото след слушането, аз съм слушал всяка една от изнесените в тази църква проповеди в продължение на 50 години. Благодаря на Бога, че след като съм слушан всякакви глупости в продължение на 50 години, аз все още съм християнин. Трудно е да бъдеш християнин, ако слушаш всякаквите глупости, които се проповядват в името на християнството. Трудно е да бъдеш индус ако знаеш всички глупости, които са написани в името на индуизма. Трудно е да бъдеш мухамеданин, ако знаеш какво означава да си мухамеданин. Защото не знаеш, за това е лесно. Оставаш индус, защото не знаеш какво значи това, не познаваш омразата, подразбираща се от това, не познаваш присъщата на това политика. Лесно е да бъдеш християнин, без да знаеш какво е сторило християнството в миналото. То е убивало, Християнството е убило повече хора от комунизма. Но ако не знаеш, е лесно. Колкото повече знаеш, толкова по-трудно става да бъдеш християнин, мухамеданин, индус. Същност ще разбереш, че тези са начините да не бъдеш религиозен. Тази са начините, които те възпират да бъдеш религиозен, тези са бариерите. Те те лъжат, че си религиозен, дават ти фалшива монета, те са мошеници. Фалшификатори. Да бъдеш религиозен, значи да не си мухамеданин, да не си християнин, да не си индус. Да бъдеш религиозен, значи просто да бъдеш религиозен, нищо друго не е необходимо. Това е обръщане. Ако се покаеш, обръщането се случва. Обръщането е страничен продукт на покаянието. Човек няма защо да се разкаива за своите действия, защото това е истинско покаяние. Човек трябва да се разкаива за цялото си същество. Само тогава е възможна трансформация. Сега чуйте тези думи от Евангелието. В уния дни дойде Йоанн Кръстител и проповядваше в пустинята Юдейска. Името на Йоанн е станало Йоанн Кръстител. Ничие друго име в цялата история на света не се е свързвало толкова много с кръщението. Той е посветил стотици търсещи и начинът му на посвещение е бил нещо уникално. Той ги посвещавал в река Йордан. Първо те медитирали с него в продължение на няколко дни, няколко месеца или понякога няколко години. Когато били готови, той ги водил в реката. Те заставали в реката и той изливал вода на главите им, и нещо се случвало, нещо се случва в тяхната най-скрита същност и те вече не били същите хора, както преди. Това е бил един таен ритуал, тайна церемония. Нещо се пренасяло от учителя на ученика. Водата се използвала като проводник. Има два вида посвещения в света. При единия вид посвещения винаги се използва вода, а при другия вид посвещение се използва огън. В Индия огънят се използва като посредник при посвещение от векове. Огънят е използван като посредник при посвещение от Заратустра. Йоан Кръстител е използвал вода. И двете могат да се използват, и двете трябва да се разберат. Водата и огънят имат различни качества, и все пак те са дълбоко свързани едно с друго. Те са противоположности, но взаимно допълващи се. Ако поставиш гърне с вода на огъня, водата ще изчезне, ще се испари. Ако лиснеш вода в огъня, огънят ще изчезне. Те са противоположни, но в дълбоко единство. Водата тече надолу. Огънят тече нагоре. По естествен път водата няма никога да потече нагоре, по естествен път огънят никога няма да потече надолу. Те се движат в различни измерения, различни посоки. Ако нещо трябва да се… Спусне върху теб, трябва да се използва водата като посредник, като носител. Ако нещо трябва да се издигне нагоре в теб, като посредник и носител трябва да се използва огънят. Йоанн Кръстител е използвал вода, а припадащата вода. След дълга подготовка и медитация, цялото ти същество се е концентрирало върху падащата вода и нейната хладина, която те охлажда също и отвътре. И чрез водата в теб потича магнетизмът на този човек, Йоанн Кръстител. Водата е един много, много чувствен носител. Ако човек, който има в ръцете си лечителна сила, просто докосне вода, Водата се превръща в лечебно средство. А водата е дълбоко свързана с твоето тяло. 80% или повече от него не са нищо друго, освен вода. Наблюдавал ли си какво прави с теб твоето дишане? Дишането носи огън, то е окисление. Тялото ти е вода, дишането ти е огън, ти съществуваш с тези двете. Когато дишането спре, огънят изчезва, тогава тялото губи топлината, то е мъртво. Ако водата напусне тялото, тялото става твърде горещо, трескаво, скоро ще умреш. Непрекъснато е необходимо едно дълбоко общение между водата и огъня, един дълбок баланс. Ти ядеш храна, чрез храната огънят от слънцето достига тялото ти. Ти дишаш, чрез дишането кислородът отива в тялото ти. Ти пиеш вода, непрекъснато водата се замества в тялото ти. Между огъня и водата съществуващи. Йоан Крастител е използвал водата, за да внесе в теб нещо от висшето. Това е единият начин на посвещение. Има и повиш начин, да се внесе нещо в теб в посока нагоре. Тогава това е посвещение чрез огън. В уния дни дойде Йоанн Крастител и проповядваше в пустинята юдейска, и казваше, покайте се, понеже наближи Царство Небесно. Във всеки момент Царството Небесно е близко. В самия този момент Царството Небесно е близко, за това покаянието е абсолютно неотложно. Той това е имал предвид. Не дай да губиш ни един момент. Защото ако го изгубиш, той вече не може да се улови отново, да се възвърне. Цялото загубено време си е отишло. А то би могло да бъде истински Божи празник. Ти си го загубил, за нищо, за сънища. Покайте се! понеже наближи Царство Небесно. Аз ви кръщавам с вода и покаяние, а този, който и да след мен, покрепъка от мен, комуто не съм достоен обуштата да понеса, той ще ви кръсти с дух свят и с огън. Йоанн кръстител е. Подготвил хората така, че Бог да може да се спусне в тях. След това Исус е подготвил хора, за да може Бог да се издигне в тях. Две са възможностите – или ще се издигнеш в Бог, или Бог ще слезе в теб. Слизането е полезно, защото ти просто чакаш, възприемчив, като отруба. Сигурно си забелязал, Лоу да никога не говори за огън, той говори винаги за вода. Неговият метод на посвещение е бил точно като този на Йоанн Кръстител. Ето защо той говори за... Женствения ум, човек трябва да стане женствен, за да получи. Бог слиза точно както водата слиза от облаците. Исус, казва Йоанн Кръстител, ще те кръсти с огън. Той ще те заведе при Бога, той ще ти помогне да се издигнеш нагоре. Това е трудно, една нанагорна задача. Преди някой да може да тръгне нагоре, той трябва да се научи да върви надолу. Преди човек да бъде готов да бъде кръстен с огън, той трябва да се подготви чрез кръщение с вода. Ако не можеш да вървиш надолу, не можеш да вървиш и нагоре. Да вървиш надолу е много лесно, просто да чакаш и да получиш е лесно, но ако дори това е трудно, тогава какво да кажем за вървенето нагоре? То ще бъде много трудно. Тъй, че първо позволи на Бога да слезе в теб. В момента, в който Бог слезе в теб, ти ще станеш много силен, защото вече няма да бъдеш самият себе си. Тогава вървенето нагоре става много лесно, тогава можеш да летиш, тогава можеш да станеш огън. Йоан Кръстител е подготвил хората, подготвил е почвата за спускането на семето. Виж, когато хвърлиш семето, то се спуска в почвата. Когато се спуска, то започва да расте нагоре. Първият акт е кръщение с вода. Ти хвърляш семето в почвата, то слиза надълбоко и там почива. Семето няма какво да прави. То просто трябва да почива и всичко се случва. След това една възходяща енергия. Семето започва да се движи. Да покълва, превръща се в голямо дърво, достига небето. Дървото се нуждае от поливане всеки ден, за да могат корените да отиват все по-дълбоко в земята. Дървото се нуждае от слънце, от огън, за да могат корените да се издигат все по-високо и по-високо. Дълбоко в горите на Африка дърветата се издигат много нависоко, защото горите са толкова гъсти, че ако не се издигнат високо, няма да достигнат огъня. Те трябва да се издигат все по-високо и по-високо, за да могат да се отворят към слънцето и да приемат огъня. Ако дадеш на дървото само вода, то ще умре. Ако дадеш на дървото само огън, то ще умре. Дървото не може да съществува само с вода, то не може да съществува в пустинята само с огън. То се нуждае от пълната комбинация. И така, в началото е необходимо кръщение с вода, това е първото посвещение. След това е необходимо кръщение с огън. Това е второто посвещение. А между двете, когато се достигне равновесието, е минаването отвъд. Между двете, когато равновесието е напълно постигнато и нито едно от двете не е твърде много или твърде малко, когато пропорцията е точна, изведнъж минаването отвъд. Аз ви кръщавам с вода в покаяние, а този, който и да след мен, покрепъка от мен, комуто не съм достоен обущата да понеса, той ще ви кръсти с дух свят и с огън. Свети дух е просто символ на равновесието. В християнството концепцията за трите съществува като троицата. Бог бащата, Христос синът, но те са два полюса, баща и син. Нещо трябва да балансира тези двете и това е светият дух. Той не е нито син, нито баща, той е просто чист дух, който е между двамата, равновесието. Между огъня и водата се явява светият дух. Това са символични понятия. Светият Дух не е някакво същество някъде, Светият Дух е музиката, хармонията сред дуализма. Светият Дух е реката между два бряга. Ако тръгнеш да го търсиш, няма да го намериш. Светият Дух го има тогава, когато в теб изчезне всякакъв дуализъм. Любов наклонена черта омраза вътре в теб изчезва и изведнъж равновесие. Ти не можеш да кажеш дали той е любов. Ти не можеш да кажеш дали Той е омраза, то не е нито едното, нито другото. То е нещо абсолютно непознато, ти никога не си го познавал преди. Светият дух се е случил. Тога си идва Исус от Галилея на Йордан до Йоанна, да се кръсти от него. Това трябва да е бил един от най-редките моменти в историята на човешкото съзнание, учителят трябвало да бъде посветен от ученика. Той е бил просто синът на дърводелеца Йосиф. Помагал на баща си в работилницата, правил обикновени неща, от каквито имало нужда. Никой не знаел нищо за него, дори семейството му не знаело какво представлява той. Той е бил обвит с було, с облак, който е трябвало да се премахне. Той е чакал точния момент. Когато работата на Йоан била свършена, почвата подготвена, той би могъл да отиде при него. Тогава той би разкъсал булото и облакът би изчезнал. Имало е нужда той да се свърже с Йоан, защото това е бил единственият начин да се свърже с учениците на Йоан, иначе не би имало връзка. Йоан незабавно разбрал, че това е човекът, когато чакам, това е човекът, за когото работя. Той дойде. А Йоан го възпираше и казваше, аз имам потреба да се кръстя от теб и ти ли идеш при мен? А ти си дошъл да бъдеш кръстен от мен, това изглеждало абсурдно. Исус е от повише ниво, нивото на огъня, Йоанн не от понишето ниво, това на водата. Йоанн още не е напълно реализирана душа. Той е постигнал своето първо сатори, иначе нямаше да бъде способен да работи с Исус, той е постигнал първия проблесък, иначе нямаше да бъде способен да разпознае Исус, но не е постигнал абсолютната будичност, той все още не е Христос. Аз имам потреба да се кръстя от теб, и ти ли идеш при мен? Не. Той го възпирал, не искай това. А Исус отговори и рече му, остави сега, защото така подобава нам да изпълним всяка правда. И Йоан тогава го стави. Исус казал, нека тъй да бъде, защото е написано в писанията, че така ще бъде. Исус е живял като еврейн и умрял като еврейн, той. Никога не е бил християнин и науморно се опитвал да остане част от еврейската общност. Тези са били начините, по които се опитвал. В старите писания било написано, че Месията, който ще дойде, ще бъде кръстен от човек на име Йоан, който ще кръщава хората до река Йордан. Това било отдавнашно пророчество. Исус казал, нека така да бъде, както е написано в писанията. По всякакъв начин той се опитвал да стане част от традицията, така че най-съкровената революция, която се опитвал да донесе, да не се загуби в пустинята на политиката. Но това, въпреки всичко, се случило, въпреки всичко тя се загубила в пустинята на революцията, защото да причиниш тази вътрешна революция, значи да искаш почти невъзможното от човешкия ум. Човешкият ум се привързва към старото. Ето защо Исус казва, нека тъй да бъде. Моля, кръщавай ме, за да не изглеждам като чужденец и натрапник, така, че да стана част от традицията и отвътре да мога да работя външно, отвътре да предизвикам голяма революция. Аз бих искал да работя отвътре. Но това нямало да стане. Исус се опитал, оказало се невъзможно, Буда се опитал, оказало се невъзможно. Буде е останал индус през целия си живот. Той просто искал да предизвика в индийския ум революция отвътре, но в момента, когато започнал да казва някои неща, Традиционният ум застанал на штрек. Чух една история. Имало една много стара църква, много стара, много хубава, обвеяна от традицията, но почти в развалини. Всеки ден имало опасност да се срути. Богомолците престанали да идват, тя всеки момент можела да се срути. Дори църковните настоятели не се събирали в църквата, те се събирали някъде другаде да, да обсъждат църковните дела. Но те не искали да се борят. Говорили с големи архитекти, но всичките им казвали, че постройката е много опасна и не може да се ремонтира. Съветвали ги да я разрушат и да построят нова църква. С голяма неохота, те съвсем не искали тя да бъде разрушена, тя била много древна, имала дълга традиция, била станала част от тяхното битие, да я разрушат им изглеждало като да унищожат себе си, те неохотно свикали събрания на настоятелите и прокарали три резолюции. Те били превъзходни. Първата резолюция – църквата, Старата църква, да се разруши и да се изгради нова църква, била приета единодушно. Втората. Резолюция – докато новата църква не стане готова, те ще продължават да служат Старата църква, се приела единодушно. И третата резолюция – новата църква да се построи точно на мястото на Старата църква. Искамените от Старата църква. Била приета единодушно. Така мисли традиционният ум. Той все се привързва и привързва, дори ако възникнат противоречия, ще продължи да се привързва. Той не иска да види противоречието. Той не иска да види смъртта, която вече е влязла, той не иска да види, че тялото не е вече живо, той е труп, смърди, разлага се. Исус е опитал да се свърже с стария ум. Той казал на Йоанн, кръщавай ме. Нека бъде така. Остави сега, защото така подобава нам да изпълним всяка правда. И Йоан тогава го стави. Йоанн го разбра, иначе Исус щеше да бъде чужденец от самото начало и нещата щяха да станат почти невъзможни. Нещата пак са били невъзможни, но никой не може да каже, че Исус не се е опитал, никой не може да каже, че Буда не се е опитал. От тях на страната са направили всичко, за да се превърнат в част от един непрекъснат поток с древното, Съ старото, с традиционното. Те искали революция не срещу традицията, но в нейните рамки. Но това никога не се е случвало. Стариято ме наистина много упорит и над. И щом се кръсти Исус, възлезе тутък си от водата, и ето, отвориха се немо небесата и видя Дух Божия, че слезваше като гълъб и спущаше се на Него. Посвещението с вода, кръщението с вода. Исус е видял Бог да слиза, и ето. Отвориха се немо небесата, и видя дух Божия, че слезваше като гълъб и спущаше се на него. И ето глас от небесата, който казваше, този е син мой възлюблени, в когото благоволих. Незабавно след кръщението от Йоан Исус излязал от реката, и това видение се случило на речния бряг. Това видение не било сън, защото Йоанн също бил него свидетел, и не само Йоанн, но и неколци на други ученици, които били на брега. Това била една обективна реалност, всеки видял нещо да слиза като гълъб, изпълнено с мир, чистота. Една бяла птица от небесата да слиза и да се спуща върху Исус, сякаш небесата са се отворили. Това става последния начин, когато ти се отвориш за небесата, небесата се отварят за теб. Фактически небесата винаги са били отворени за теб, само ти не си се отворил. До този момент Исус е живял затворен живот. Това било. Добре, той се нуждаел от това, иначе от самото начало щеше да бъде в опасност. Християните нямат разкази за младостта на Исус, за това какво се случило през неговата младост. Той трябва да е живял в пълна неизвестност. Никой не знаел за него, той бил просто един обикновен младеж, като всички други. Неговите проповеди са продължавали само три години, когато Йоанн го кръстил, той бил на тридесет, а бил разпънат на 33 годишна възраст. Древният, вехтият, традиционният ум не могъл да го търпи повече от 3 години, след 3 години той бил разпънат. Това е причината, поради която той живял напълно непознат, без да разкрива своята идентичност, един обикновен човек сред другите обикновени смъртни. Но когато бил кръстен, той незабавно, за първи път, разкрил кой е Йоан е бил свидетел, неколци на други ученици на брега са били свидетели. Качествата на Йоановото същество и това на Исус са били съвсем различни. Йоан е бил пламенен пророк, а Исус е бил пратеник на мира. Скоро след като Йоан бил хванат и хвърлен в затвора и Исус започнал да проповядва, при Йоан започнали да пристигат новини. Той не могъл да повярва, защото Исус казвал неща, които Той въобще не очаквал от него. Постепенно различията ставали така големи, че дори и Йоан, който посветил Исус и който със собствените си очи видял отварянето на небесата и слизането на гълъба, дори той се усъмнил. В последните дни на живота си, преди да бъде обезглавен, той изпратил послание до Исус, просто една малка бележка, в която го питал, наистина ли си този, когато чакахме? Усъмнил се, защото този човек казвал нещо друго, нещо абсолютно различно. Бъдете смирени, казвал този човек. Блажени са смирените, защото те ще наследят земята. Йоанн не бил смирен, той бил наистина много горд, много силен човек, който вярвал, че ще може да повдигне революция в целия свят, почти обезумел от силата си, а Исус казва, блажени са бедните. Йоанн трябва да си помислил, що за глупости говори този човек. Исус казвал, ако някой те удари по едната буза, обърни другата, съвсем несходно с Йоанн. И още казвал, ако някой ти грабне връхната дреха, дай му и ризата си. Как този човек ще повдигне революция? Това не е революционно учение. Това е единственото революционно учение. Но Йоанн не могъл да. Го разбере, той имал своя идея за революцията. Той би разбрал Ленин, би разбрал Троцки, би разбрал Маркс, но той не би могъл да разбере Исус, своя собствен ученик. Ставало въпрос за един съвсем различен тип революция. Едната революция е социална, тя се провежда с насилие, агресия, тя е в известен смисъл натрапена. Другата революция е от сърцето, тя не се провежда със сила, дори не из дисциплина. Тя идва чрез спонтанност, тя идва чрез разбиране. Исус провеждал в света една напълно нова по вид революция. Никой преди не е говорил за такава революция. Ето защо аз казвам, че Исус е повратна точка в развитието на човешкото съзнание, дори повече от Буда. Имало е мнозина като Буда, говорили в същото направление. Буда не е бил нещо ново. Той може да е бил краят на една дълга процесия от Буда, но не е бил първият. Исус е донесъл на земята нещо съвършено ново. Той е началото на едно ново направление, ново търсене, ново изследване. Йоан не могъл да разбере. Лълга, ако беше там, би разбрал, но не и Йоан. Йоан бил съвсем друг тип човек. В последните си дни той много се безпокоял да не би да станало нещо погрешно, този ученик да не ме е предал или нещо такова. Той изпратил е бележка, ти ли си този, когато чакахме? Когато имаш определена идея за нещо, тя се превръща в бариера за разбирането. Какво да кажем за другите? Дори Йоанн не могъл напълно да разбере Исус. Чух една история, имало един много богат търговец, който обикалял света да събира куприна, подправки, парфюми. В тези три неща той бил един от най-сведущите търговци, знаел откъде да ги купи на ниска цена, от кои пазари света и къде да ги продаде с голяма печалба. И той печелял много. Само това го интересувало, да научава все повече и повече за парфюмите и подправките. Един ден, като минавал през някакъв град, някой му казал, че там живее един много мъдър човек. Каквото и да го запиташ, винаги ще ти помогне. Търговецът си помислил, може би той знае нещо за коприната, подправките и парфюмите. Може би ще ми е от полза да ми покаже някой пазар, откъдето да купя дори още по стоки. Той отишъл при мъдреца. Преди дори да го е попитал, мъдрият човек казал Да. Знам. Отиди на север, в Хималайте, и му казал точно на кой връх да отиде. Отиди на този връх и седни там за три дни. През тези. Три дни ти ще видиш нещо, което не си виждал никога преди. След това се върни. Човекът хукнал. Той имал най-бързия кон в страната, втурнал се в планините и намерил върха. Като постил и се молил. В продължение на три дена той седял там, оглеждайки се наоколо и мечтайки си за коприна, парфюми и подправки. Той чакал да се отвори някаква непозната врата, така че да стане господар на цялата куприна света, на всички подправки, на всички парфюми. През тези три дни трябвало да му се даде ключът. Той чакал и чакал, фантазирал си и си мечтаял. Той дори не могъл да види прекрасната долина наоколо и прелесната тиха река която течала наблизо, без да произвежда дори и най-малък шум. Той не чувал нито птиците как пеят сутрин, не виждал красотата на залеза. Той не могъл да види нищо, защото бил така изпълнен с мечти и така напрегнат, в очакване на нещо. Трите дни минали и нищо не се случило. Той бил много ядосан и гневен. Втурнал се назад при мадреца и му заявил, нищо не се случи. Не можах да видя нищо, което да не съм виждал преди. Къде е грешката? Мадрецът се засмял и му отговорил в твоята идея за богатството. След това му казал, не ходи пак в тази долина, никога вече няма да намериш, но бреговете на реката бяха целите обсипани с диаманти. Това не бяха камъни, а диаманти. Но ти ги изтърва. Тогава човекът се спомнил, сякаш в някакъв сън, той бил видял нещо, смътно, Неясно, замъглено, но нещо бил видял. Да, много пъти в лъчите на утриното слънце той зървал проблясъци от купища блестящи камъни. Но той си имал своя идея за богатството. Дори Йоан си имал своя идея за революцията, за това какво е религия. Той се усъмнил. Но в онзи ден, когато Исус бил кръстен, той бил свидетел. Той е видял отварянето на небесата. И щом се кръсти Исус, възлезе тутък си от водата, и ето, отвориха се немо небесата, и видя дух Божия, че слезваше като гълъб и спущаше се на него. Гълъбът е един от най-старите символи на тишина, на мир, на чистота, на хармония. Виждал ли си някога как се спуска гълъб? Наблюдава изпускането на гълъба. Самото му снишаване ще почувстваш тишината, която те обгражда. Ето защо Той е станал символ. Исус е мир, тишина. Той не е война, Той не е революция в обикновения смисъл на думата, Той не е насилие. Той е най-смиреният човек и най чистият който някога е живял на земята. Кръщението с вода винаги става причина за спущането на най чистия дух. Той те обгръща винаги, в момента, в който си готов, Той се спуща върху теб. Той през цялото време вали, само че гърнето ти е нагоре с дъното. Ти не можеш да го събереш, защото си обърнал гърнето си. Щом го изправиш с отвора нагоре, веднага ще се изпълниш. При дълбоко просвещение, учителят се опитва да постави твоето гърне с правилната страна нагоре. На запад науката на посвещението е напълно загубена. И на изток тя също почти се е загубила. На запад тя се е загубила. Защото там тя никога не е съществувала в своята пълнота. Само фрагменти от изтока са пътували и достигнали на запад. Загубването и на изток се дължи на това, че се е превърнала в нещо почти мъртво. Всеки знае за нея. И никой не знае. Тя се е превърнала в някакъв бизнес. Ти можеш да отидеш и да бъдеш посветен от когото и да било. Посвещението не е толкова лесно. Ти можеш да бъдеш посветен само от този. Който е постигнал най-малко първото сатори, първото са Аматхи. Има три саторита. Първото сатори означава, че си получил проблясък отдалеч, видял си отдалеч как Хималаите блестят на слънцето. Това е първото сатори. Второто сатори е, когато си достигнал върха. Когато си пристигнал. И третото сатори е, когато ти и върхът сте станали едно. Това е последното върховното се Амадхи. Този, който те посвещава, трябва да е постигнал поне първото. Ако той не е постигнал първото сатури, посвещението е направо фалшиво. Това е от страна на учителя, той трябва да е постигнал поне първото сатори. Много се изисква и от страна на ученика, защото ако ученикът не е подготвен, чрез дълбока медитация и пречистване, чрез дълбок катарзис, дори и учителя да дойде, ти няма да му позволиш да постави гърнето ти с правилната страна нагоре. Ти ще се съпротивляваш, няма да се отдадеш, няма да се отпуснеш. Ученикът трябва да бъде в дълбоко опование, само тогава учителят може да направи нещо в най-вътрешното същество на ученика. Това е голямо превръщане, обръщане, за това много се изисква от страна на ученика. Само тогава е възможно посвещението. Одеве четох една история за един духовно търсещ, който отишъл да види великия учител Баязит. Търсещият го помолил: Моля те, позволи ми да стана част от твоето семейство. Баязит казал: Но има някои изисквания, които трябва да си изпълнят. Ако ти наистина искаш да бъдеш ученик, има много задължения, които трябва да извършваш. Търсещият попитал: Какви са тези задължения? Първо, Зимата идва, казал учителят. Ти трябва да отидеш в гората и да събереш и нацепиш дърва за зимата. След това ще почнеш работа в кухнята. И след това аз ще ти покажа какво да правиш. Търсещият рекъл, но аз търся истината. Как ще ми помогне за това работата в гората и цепенето на дърва? Има ли някаква връзка между цепенето на дърва и постигането на истината? А работата в кухнята? Какво искаш да кажеш? Аз съм духовно търсещ. Учителят отговорил, тогава търси някъде другаде, защото ще трябва да ме слушаш. Колкото и е абсурдно да е искането, ти ще трябва да го изпълниш. Така ще станеш готов да се отпуснеш. Аз знам, че цепенето на дърва няма нищо общо с истината, но ако си готов да го вършиш, защото учителят ти е казал това, това има нещо общо с истината. Аз зная, че работата в кухнята няма нищо общо с истината. Толкова много хора работят, всяка домакиня работи, ако това беше пътя да се постигне, всеки щеше да го постигне. То няма нищо общо с истината, но когато аз ти казвам да го вършиш, върши го в дълбока любов и опование. Това ще те подготви, това има нещо общо с истината. Сега обаче аз не мога да ти го разкрия, ти ще трябва да чакаш. Добре, казал търсещият, но аз бих искал също да знам какви са задълженията на учителя. Учителят отвърнал, задълженията на учителя са да седи там и да заповядва. Помогни ми тогава да стана учител, помолил го търсещият, обучи ме как да стана учител. Аз съм готов. Егото винаги се стреми към собственото си увеличаване. Егото е бариерата, поради егото гърнето ти е обърнато обратно. Дъждът не спира да вали, а ти оставаш празен. От страна на ученика посвещението означава да се позволи на учителя да прави каквото и да било, безусловно. А от страна на учителя това е възможно само когато той е постигнал първото сатури. Иначе ти можеш да бъдеш посвещавай от хиляда и един учители, без да постигнеш нищо. Когато тези две неща са изпълнени, тези изисквания са изпълнени, възниква общение между учителя и ученика. В фонзи ден това общение се случило. Исус е бил отворен, както казват в Сълбух, духовно учение, създадено от пак Съубух, 1901-1987, суфи мисти, като ява. Белпрев Той се разкрил пред Йоанн Кръстител и Божият дух слязал върху него като гълъб, и ето глас от небесата, който казваше, този син мой възлюблени, в когото благоволих. Това се случва винаги. Когато някой се отвори към небесата, това винаги се чува, дълбоко в сърцето отеква, този е син мой възлюблени, в когото благоволих. Това е разбрано погрешно от християнството. Те смятат Исус за единствения син на Бога, глупаво. Цялото битие идва от Бога, цялото битие е родствено с Бога, както със своя баща. Някои неща трябва да се разберат. Щеше да е по-добре, ако смятахме Бог за майка. Защото синът е по-дълбоко свързан с майката. Той живее в отробата, той е част от майката, кръв, кости и плът, и всичко. Но за да се мисли за Бога като за баща, има една много съществена причина. Това не е без основание. Връзката с бащата е непряка, а с майката – пряка. Ти знаеш, коя е майка ти, ти просто вярваш, кой е баща ти. Майката знае със сигурност, че ти си нейн син а бащата. Вярва. Бащата е индиректен. Той се грижи за теб като баща. Това значи, че ти имаш отношение към него, но това е отношение на упование. Вяра, дълбока вяра. Ще познаеш своя отец само когато вярваш. Майката е повече научен факт, емпиричен. Бащата е в по-голяма степен поетичен факт, не е така емпиричен. Майката е много близо. Същност твърде близо е, бащата е много надалеч, някъде високо в небето. Да се чувстваш на майката е нещо инстинктивно, да се чувстваш на бащата, човек трябва да се учи на това. Майката е вече тук. Бог трябва да бъде открит. Тъй, че символът на бащата е също много значим, той носи себе си някакво скрито значение. И всеки път, когато някому се случи да се отвори сърцето му и гълъба да се спусне, се чува това. Този е син мой възлюбленни, в когато благоволих. Защо е благоволил Бог? Ти си се върнал от дома. Бил си се отклонил, вършил си бил всякакви неподходящи за твоето същество неща. Сега си се покаял, върнал си се обратно от дома. Цялото битие е благоволило. Цялото битие благоволява, когато някой стане Христос или Буда, цялото битие празнува, защото когато някой стане Буда или Христос, Всичкото в известен смисъл става по-осъзнато и будно. Преди Исус светът със сигурност е бил по-различен, отколкото след Исус. Дърветата след Исус са били по-събудени и камъните след Исус са били поживи, защото неговото съзнание, постижението на неговото съзнание се е разпространило из цялото битие. Така би трябвало да е цветята цъфтят повече. Те може и да не го осъзнават, но самото качество на цялото се е променило. Дори и една капка съзнание да постигне Бога, целият океан вече не може да бъде същият. Тази една капка е повдигнала естеството на цялото, качеството е различно. Ти не можеш да си представи себе си, ако го нямаше Буда, ако го нямаше Христос, ако го нямаше Кришна. Просто махни 12 имена от историята и цялата история ще изчезне. Тогава човечеството няма да го има. Фактически съществуващото, което познаваш около теб, няма да го има. Ти ще си далеч по-заспал и безсъзнателен, далеч повече ще си се отклонил. Ще бъдеш далеч по-насилствен, агресивен, проблесъкът на любовта, който тупти в сърцето ти, няма да го има, благодатта, която понякога се появява в очите ти, вече няма да има. Очите ти ще са повече като животинските. Свирепи, насилнически Когато обаче Исус се появил, Неговите очи са станали част от твоите, една много малка част, но все пак понякога става така, че тази част се разпростира върху целите ти очи и ти гледаш на битието по един напълно различен начин. Светът остава същият, но очите ти се променят и с тях, и цялото се променя. В сърцето ти една много малка част е станала Буда чрез Буда, Христос чрез Христос, Кришна чрез Кришна. А зная, че това е една много малка част но в нея съществува възможността за порастване. Погледни дълбоко в себе си към тази част, която е била внесена чрез Христос или Буда. Закрилея, помогни да израсте, пожертвай всичко, което имаш, за да може тя да израсте, и ще си стъпил на правия път. Нека тази частица да надвие, нека да победи, нека Галилеецът в теб да победи и същия миг, когато тази частица победи, ти също ще чуеш, ето глас от небесата, който казваше, този е син мой възлюблени, в когото благоволих. Четвърта беседа, 24 октомври 1975 година. 4. в отразяване на Христа. Въпрос. Един единствен сеанс на твоята динамична медитация остави в мен по голямо блаженство и чувство за съществуване, отколкото 20 години, през които съм слушал историята от Новия Завет и съм се молил на един всемогъщ и далечен Бог който беше за мен като някакъв непознаваем годо. Възможно ли учението на Исус просто да не е подходящо за всички търсещи и да бъде дори отровно за тях или за някой? Християнство и Христос не бива никога да се смесват. Христос е напълно различен от християнството, затова когато искаш да разбереш Христос, върви директно и непосредствено, непрезрим, иначе никога няма да разбереш Христа. Христос, Кришна или Буда не могат да бъдат организирани. Те са така обширни, че никоя организация не може да бъде адекватна на тях. Само малките неща могат да бъдат организирани. Политиката може да бъде организирана, но не религията. Нацизмът може да бъде организиран, комунизмът може да бъде организиран, но не Христос, не Кришна самата обширност е такава, че в момента, в който се опитваш да ги напъхаш в някакъв шаблон, те вече са мъртви. Това е все едно да се опиташ да сгръбчиш небето с малките си ръце, стиснатите им руци. Небето може да докосна отворена ръка, мъничко може да се намира върху ръката ти, но... От затворения и умрук той избягва. Каквото и да си чул за Исус, не е за Исус истинският човек. Той е за Исус, който християните се изобретили, украсили, за да го продават на пазара. Христианският Исус е стока за продажба. Самият Христос е революция. Ти не можеш да не бъдеш трансформиран чрез Него, Той е кръщението с огън. Ти можеш безпроблемно да бъдеш християнин. Но не можеш никога да бъдеш истински християнин безпроблемно. Ако ти наистина следваш Исус, непременно ще си имаш неприятности. Той самият е свършил на кръста, ти едва ли ще свършиш на трона. Но ако следваш християнството, няма проблеми. Това е един много удобен начин да нагодиш Христос към себе си, на да нагаждаш себе си към Христа. Ако ти приспособиш себе си към Христос, ще се получи трансформация, ако приспособиш Христос към себе си, нищо няма да се получи. Тогава самият Христос става част от декорацията на твоя затвор, част от обзавеждането, колата, къщата ти, едно удобство в най-добрия случай, но ти не си се свързал с него. Ето защо 20 години изглеждат като че ли са пропилени. Същото ще стане и с мен. Ти си щастлив, че медитираш с мен. След като аз се отида, медитацията ще бъде организирана. Това е невъзможно да се предотврати. Този е начинът, по който нещата се движат. Тогава ти ще. А правиш продължение на 20 години или на 200 години и нищо няма да се случи. То не става чрез техниката. Техниката е просто мъртва. То става чрез любовта, която ти чувстваш към мен, която аз имам към теб. Техниката е просто извинение. Тя не е най-вожното нещо, най-вожното нещо е твоята любов, твоята вяра. В тази вяра техниката работи и действа, оживява, пуска корени сърцето ти. Рано или късно всичко става организирано, молитва, медитация, всичко. Тогава славата се загубва. Тогава можеш да продължаваш да го правиш, ти можеш да станеш напълно перфектен, опитен, това може също да ти даде някакво утешение, но промяната ще липсва. Ти ще си останеш същият, като една приемственост. Това няма да е кръщение, ти няма да умреш в него и няма да се природиш. Ето защо е настояването ми да се търси и жив учител. Ето ги писанията. Те са били някога течащи реки, но сега са замръзнали. Загубили са се в пустинната земя на църквите, храмовете и организациите. В тях вече не тупти. Поезията, те са мъртви догми, аргументи, любовта е изчезнала. Винаги помни това, ако можеш да намериш жив учител, забрави всичко за писанията. Живият учител е единственото живо писание. Чети Неговото сърце и позволи Твоето да бъде прочетено от Него. Бъди в общение, това е единственият начин. Исус е работил по същия начин, както чувствате, че и аз работя, но са изминали 20 века. Първите ученици, които са се събрали около Него, са залагали живота си, те са изоставили всичко, което имат, тръгвали с този човек, рискувайки всичко. Струвало си е. Този човек е бил едно съкровище от света на непознатото. Нищо не е било прекалено. Каквото се е искало от тях, те са го правили. А те са имали възможността да ходят по тази земя заедно с един Бог, да бъдат в тясна връзка с Божественото. Другите казвали, този човек не е прав, но тези, които са били близо до него, са знаели, че само той е бил прав, ако този човек не е бил прав, тогава нищо не може да е право, тогава правото не би могло да съществува. Те са разпънали този човек на кръст, но близките до него са знаели, че той не може да бъде разпънат. Този човек бил влязал вече в безсмъртието, той бил станал вече част от техните безсмъртни души. Ти можеш да убиеш тялото, но не и духа. Те живели, ходили, дишали в неговата същност. Те са се трансформирали. Това не е въпрос на техника. Те са се молили с този човек, но истинското нещо не е било молитвата, истинското нещо е било да си просто в неговото присъствие. Този човек е имал присъствие. Обръщал ли си внимание? Много малко хора имат това, което се нарича присъствие. Много рядко ще срещнеш човек, който има присъствие, нещо в него, което не може да се определи, нещо, което ти изведнъж чувстваш но не можеш да посочиш нещо, което те изпълва, но е неизразимо, нещо много мистериозно и непознато. Ти не можеш да го тречеш, не можеш да го докажеш. То не е тялото, защото всеки може да има тяло. То не е умът, защото всеки може да има ум. Понякога тялото може да е много хубаво, невероятно красиво, но присъствието да липсва. Понякога умът може да е гениален, но присъствието да липсва. А понякога можеш да минеш по край някой просяк и да се почувстваш изпълнен, развълнуван, трогнат, присъствие. Тези, които са били в присъствието на Исус, в Неговия сатсанг, тези, които са живели в близост до Него, в Неговата среда, те са го дишали. Ако ми позволите да кажа това, тези, които са го пили и са гояли, които са му дали възможност да влезе в техния най-съкровен ултар. Това е трансформирало, а не молитвата. Молитвата е била просто едно извинение да бъдат с него. Дори и без молитва е тяло да се случи, но без те може би не биха намерили извинение за да бъдат с него. Вие сте тук с мен. Аз не преставам да изобретявам за вас медитации. Те са просто извинения, за да останете тук малко по-дълго, малко повече, за да можете да се мутаете около мен, защото никой не знае кога моето присъствие ще ви докосне. Нищо не може да се каже за това. То не може да се манипулира. То се случва тогава, когато се случи, за това нищо директно не може да се направи. Просто бъди тук. Дори и без медитация нещото ще се случи, но без медитация ти не би имал никакво извинение да бъдеш тук. Аз не спирам да ви говоря. Дори и без говорене то може да се случи, то ще се случи, но ако не говоря, вие малко по малко ще се разотидете, защото няма да имате извинение. Какво правите тук? Аз трябва да ви дам нещо да правите, за да може да бъдете. Аз трябва да ви заангажирам и да ви занимавам, за да не се чувствате неспокойни. Нещото ще се случи от някакво друго измерение, но когато сте ангажирани, това измерение остава свободно. Ако не сте ангажирани, ставате твърде неспокойни. Всички медитации и всички молитви и всички методи са играчки, предназначени за децата да се играят с тях но те са полезни, много важни. Веднъж, щом си ингажиран, твоят най-съкровен ултар се отваря към мен. Ти вече не си неспокоен, правиш медитация и тогава аз мога да върша моята работа. Не е правилно да казвам, че върша моята работа. Тогава тя започва да се случва. Ти си прав. Че 20 години християнско обучение и слушане на историите от Новия Завет може да са отишли на празно, но не защото тези истории са безполезни. Като историите са върховни. Поезията на Новия Завет, поезията на цялата Библия е нещо не от този свят. Има велики поети Шекспир и Милтън, и Данте, но никой не може да надмине Библията. Поезията е изключително проста, но тя има някакво качество което обикновената поезия не може да има. В нея има благоговение, това е религиозното качество. Наблюдавал ли си понякога? Виждаш едно прекрасно цвете. Ти можеш да го оцениш, то има естетически качества. Одобряваш го и продължаваш нататък. Можеш да видиш някакво прекрасно лице, дори и лицето на Клеопатра, линиите, пропорциите, тялото подобно на мраморна статуя, но това също е естетично. А понякога се срещаш с неща или същества, които вдъхновяват не само естетическо одобрение, но и благоговение. Какво е благоговение? Сблъсквайки се с нещо или с някого, мисленето спира. Умът ти не може да се справи с това. Можеш да се справиш с една Клеопатра, дори с един Айнштайн, колкото и непонятно, абстрактно, трудно да е нещото, ти можеш да се справиш с него. Може би само малко повече тренировка на ума ще е необходима. Но когато срещнеш един Исус или един буда, умът пада бесилен, затъва. Нещо му идва твърде много. Ти не можеш да мисли за нищо, като че ли си в дълбок шок и все пак този шок е блаженство. Това е благоговението. Библията има в себе си благоговение, това качество, което спира ума ти напълно, но това ти трябва да достигнеш директно. Мисионерът, свещеникът, епископът разрушават, защото започват да интерпретират. Те намесват това умовете си, а умовете им са посредствени. Все едно да гледаш нещо невероятно. Красиво чрез ума на някой много глупав човек. Или да гледаш в огледало, което счупено, напълно разбито, покрито с ръжда, нищо не може да се отрази правилно, а ти гледаш в огледалото и виждаш луната. Изкривена. Така е ставало и става. Библията е едно от най-великите събития света, много чиста, по-чиста от Бехагавадгита, защото Бехагавадгита е много префинена. Хората, които са създавали, са били много културни и образовани, разбира се, когато едно нещо стане много префинено, то става етерно, неземно. Библията има корените си в земята. Всички пророци от Библията са земни люде. Дори Исус е стъпил на земята, той е синът на един дърводелец, няма образование, не знае нищо за естетиката, за поезията — нищо. Ако говори поезия, то това е, защото той е, без въобще да го знае, поет поезията му е сурова и дива. Исус има нещо селско в себе си — мъдрост без знание. Той не е човек на знанието, никой университет не би бил склонен да му даде почет на степен, никой. Той не би бил на мястото си в Оксфорд или Кембридж, би изглеждал много глупаво в тези одежди и клонски шапки. Той би изглеждал много глупаво, не би паснал. Той принадлежи на земята, на селото, на обикновените прости хора. Предната вечер четох една малка история, една арабска приказка. Един човек умрял. Той имал 17 камили и трима синове и оставил завещание, в което... Когато било отворено и прочетено, се казвало, че половината от камилите трябва да получи първият син, една трета, вторият и една девета тире третият. Синовете са объркали, какво да правят? Седемнадесет камили, половината да отиде при първия син, значи ли това, че една камила трябва да се разреже на две? Но и това не би решило нещата, защото една трета трябва да се даде на втория. И това не било решение. Една девета трябвало да получи третия. Така почти всички камили би трябвало да се убият. Разбира се, те отишли при този човек в града, който бил най-знешт, моллата, пандитът, ученият, математикът. Той мислил усилено, опитвал се всякак, но не могъл да намери никакво решение, защото математиката си е математика. Той им казал, аз никога не съм делил камили през живота си, цялата тази работа ми се вижда глупава. Но ще трябва да ги нарежете. Ако завещанието трябва да се спази точно, тогава камилите ще трябва да се нарежат. Да. Се разчленят. Синовете не били готови да режат камилите. Какво да правят тогава? Някой им предложил, по-добре да отидете при човек, който има представа от камили, а не от математика. Такато отишли при шейха на града, който бил необразован старец, но мъдър вследствие на своя опит. И му разказали проблема си. Старецът се засмял. Не се тревожете, казал той. Много е просто. И той им дал на заем една от своите камили. Сега камилите станали 18 и после ги разделили. Девет камили били дадени на първия син, с което той бил напълно задоволен. Шест камили били дадени на втория, една трета. Той също бил напълно задоволен. А на третия били дадени две камили, една девета, и той останал доволен. Една камила останала. Тя била дадената на заем. Той си е взел обратно и им рекал, можете да си вървите. Мъдростта е практична, знанието е непрактично. Знанието е абстрактно, мъдростта е земна, знанието е само думи, мъдростта е опит. Библията е много проста. Не се заблуждавайте от простотата ѝ. Своята простота тя съдържа мъдростта на вековете. Тя е много поетична, аз никога не съм срещал нещо по-поетично от Библията. Човек просто може да се наслаждава, да преповтаря думите на Исус. Те идват от сърцето и достигат до сърцето. Но не използвайте посредници. Тези посредници са много посредствени, те развалят цялата работа. Аз съм преглеждал много коментари на Библията, но никога не съм попадал дори и на един интелигентен коментар. Те всичките развалят. Никога не съм виждал дори един единствен коментар на някой богослов, който да е допринесъл нещо към Библията, който да е спомогнал по някакъв начин славата и да се изяви повече. Те я замагляват. И то не може да не бъде така. Само човек с качеството на Исус може да разкрие нейната истина. Само човек с качеството на Исус може да увеличи нейната красота. Хората, които живеят в мрачните долини, и тези, които живеят на слънчевите хималайски върхове, не разбират един други му езика си. Когато човекът върха говори, а онзи от долината интерпретира, всичко се обърква. Да, прав си, твоите 20 години може и да са били пропилени. Но ще бъде пълно заблуждение да мислиш, че Исус не е за теб. Исус е за всички, не е в това въпросът. Но тръгни направо, стани по-медитативен, стани по-молитвен. Върви направо. Забрави всичко, което са ти казали за Библията. Библията е достатъчна. Ако искаш да разбереш опанишадите, може и да ти е трудно да ги разбереш директно, защото те са много изтънчени. Хората, чието слова са записани в опанишадите, са били велики философи, за тях трябват коментари. Но Исус се много простоват, неговата истина е проста. Той е един съвсем обикновен селянин, няма нужда от коментар. Той е сам за себе си светлина. И ако ти не можеш да разбереш Исус, тогава кого ще можеш да разбереш? Изхвърли всички глупави коментари. Върви директно. Исус е така прост, че можеш да имаш директен контакт. Аз не коментирам Исус, аз просто откликвам. Аз не съм коментатор. Да бъдеш коментатор, значи да вършиш една много грозна работа. Защо да коментирам Исус? Той е ясен, той е съвсем прост. Все едно две и две равно на четири, толкова е просто. Точно както слънцето, когато той изгрее на сутринта, всеки разбира, че е сутрин. Толкова е ясен. Аз не го коментирам. Аз откликвам. Аз чета думите му, нещо отеква в мен. Това не е коментар. Сърцето ми бие с него, нещо паралелно отеква в мен и аз ви казвам какво е то. Тейче не приемайте думите ми за коментари. Аз не се опитвам да ви обяснявам Исус, няма нужда. Аз просто отразявам като огледало. Аз ви разказвам моето сърце. Това, което ми се случва, когато слушам Исус. Аз ви го казвам. Въпрос. Често по време на беседата аз откривам, че една част от мен очаква твоя поглед. Когато ти накрая ме погледнеш, нещо в мен побягва. Чувството е сякаш, че съм в пустиня и чакам от векове някаква вода да дойде, а когато най сетне не завалява, устата ми моментално се затваря. Защо е това? Това е от Кришна Радха. Няма защо да мислиш, че тук има някаква велика тайна. Това е просто жената в теб. Така постъпва жената. Тя чака нещо, тя го привлича, тя го кани, а когато то дойде, тя се плаши и бяга. Това е начинът на действие на всички жени. И докато не разбереш това и не го изоставиш, целият ти живот ще бъде мизерен. Първо привличаш, а когато нещото, което си поканил, дойде при теб, се оплашваш и избягваш. Тази игра на криеница е непрекъсната. Наблюденията ми са следните. Женският ум иска нещо, но когато то дойде, ти никога не си там, за да го получиш. Така женският ум се превръща в едно дълго, безкрайно чакане. Във всеки момент осъществяването е възможно, но когато то наближи, жената се плаши. Жената се моли за любов и се страхува от любовта, защото когато любовта дойде, тя носи със себе си смърт. Любовта трябва да донесе смърт. Защото само тогава ти можеш да се природиш. Няма друг начин. Отново ще прочета въпроса. Често по време на беседата аз откривам, че една част от мен очаква твоя поглед. Когато ти накрая ме погледнеш, нещо в мен побягва. Ти чакаш погледа ми. В теб възниква една дълбока любов — очакване. Но когато моят поглед дойде до теб, той носи смърт. Тогава ти се плашиш, бягаш, защото си очаквала любов, а погледът носи също и смърт. Той носи също и любов, но любовта и смъртта са два аспекта на един и същ поглед. Ако аз те обичам, ще трябва да бъда и смърт за теб. Няма друг начин, любовта не може да се случи по някакъв друг начин. И когато погледът ми проникне в теб, нещо се свива, отбягва го, нещо побягва и сплашва се. Тогава погледът ми се премества. Тогава ти отново си спокойна и ме очакваш. Няма друга тайна в това, просто жената. И когато казвам «жената», не трябва да ме разбирате погрешно. Много мъже се държат просто като жени. В любовта всеки се държи като жена. Искаш да скочиш в непознатото, но не искаш да се отречеш от познатото. Искаш да се движиш с две лодки едновременно, но те се движат в различни измерения, диаметрално противоположни. Искаш да си сити, а същевременно да имаш и нов живот. Искаш невъзможното. Искаш да се привързваш към това, което имаш, а същевременно и да израстваш, но самото привързване те възпрепятства да израстваш. Двете не са възможни едновременно. Когато ти очакваш моя поглед, ти го очакваш такава, каквато си, но когато аз дойде и почукам на вратата ти, аз идвам, за да разруша това, което си, защото значи, че само тогава скритото в теб ще се освободи. Тогава ти се страхуваш. Хората обичат свободата, но те се изстрахуват. Когато нямат свобода, те мислят за нея, мечтаят за нея, фантазират, но когато свободата дойде, те се плашат, защото свободата носи със себе си много повече неща, за които те никога не са мислили. Свободата носи несигурност. Свободата носи приключения, но също и несигурност. Свободата разширява небето, дава ти крила, но по широкото небе може да бъде и опасно. Свободата е много опасна. Да. Живееш свобода, значи да живееш опасно. Идвате при мен, търсите свобода, но дълбоко във вас виждам, че казвате също. Не ни прави свободни, молим те. Не ни хвърляй свободата. Нека се държим за теб, нека да зависим от теб. А пък продължавате да искате и да се молите дай ни свобода. С едната ръка искате, с другата отказвате. Една част от вас казва да, друга част от вас продължава да казва не. Наблюдавали ли сте вашите умове? Вие казвате едновременно да наклоне на чертане. Може би едното е малко по-силно, а другото малко по-слабо. Може би сте си изхитрили да не слушате едното, когато казвате другото, но просто бъдете малко по-наблюдателни. Когато кажеш да отстрани стои не то. Тогава ти си в непрестанен конфликт. Искаш да дойда до вратата ти, но като дойда, я затваряш, защото аз ще дойда такъв, какъвто съм, не такъв, какъвто очакваш да бъда. Аз ще дойда такъв, какъвто съм, а не според твоите фантазии. Винаги помни че трябва да намираш древните причини за нещата, които се случват в теб и около теб. Понякога започваш да търсиш много дълбоки и големи причини, каквито не съществуват, това става особено на Запад, вследствие на тези 200 години психология и обучение по психология и психиатрия. Психологическото знание е станало всеобщо, всеки знае нещичко, дребни неща, които нямат в себе си нищо особено, прости факти. Хората непрестанно копаят все понадълбоко и все изнасят неща, без никаква връзка помежду им. Тази сутрин прочетох един анекдот. Психоаналитик и един негов приятел стояли, гледали небето през прозореца и обсъждали нещо. Забележително. Погледни. Казал психоаналитикът. Навън се вършила някаква работа. Разрушава ли една сграда и неколци на работници се движили насам-натам с ръчни колички? Виж, 12 души работят с количките тире, 11 ги бутат пред себе си, а един си е тегли. 11 бутат, един тегли, сигурно има някакво обяснение за това. Сигурно трябва да има някаква дълбоко вкоренена задръжка в този човек. Или пък нещо се случило в детството му с родителите. Трябва да има някакъв дълбок проблем тук. Да отидем да попитаме. И така те слезли долу. Спрели работника, който си теглял количката след себе си, и психоаналитикът го заговорил, моля ви, бихте ли ни помогнали да открием нещо във вас, дълбоко вкоренено. Единайсет души си бутат количките пред себе си, а само вие си теглите. Трябва да има някакво обяснение за това. Нещо силно травматизиращо трябва да се случило в детството ви, което се превърнало в дълбока потиснатост, идеяфикс, натръпчив импулс, някакъв комплекс. Моля ви, разкажете ми нещо за това. Какво чувствате? Работникът ги погледнал и рекал, че питай ме, шефе, просто мразим да го гледам това нещо, това е, за това си го теглим отзад. Просто мразел да го гледа нещото. Кришна ръдха. Няма нищо тук, ти си просто жена. Отиди и отвъд това. Мъжът трябва да отида отвъд своята мъжественост и жената трябва да отида отвъд своята женственост. А когато ти си нито мъж наклоне на черта, нито жена, тогава ще си състояние да позволиш на моя поглед да достигне до най-дълбоката сърцевина на твоето същество. Тогава ще си състояние да отвориш вратите си. Тогава моето почукване няма да остане без отговор. Въпрос, най-вероятно истинското обяснение на кръщението на Исус от Люан е това, което става в момента на смъртта при удавяне. Не е ли умението и силата на кръстителя в това да доведе човека до това състояние и подготовката, за която ти говори Одеве, не е ли за това човека да се трансформира от преживяването, на место да се ужаси? Да, точно така. Кръщението е възможно само когато си готов да умреш. Това е символичното значение. Йоан Кръстител е завеждал учениците си при реката, когато са били вече готови да умрат, когато са били готови да се отпуснат, когато са били готови да потекат с реката. Когато съпротивата е била прекършена, когато те повече не са се борили, когато цялата борба за оцеляване е била вече изчезнала, едва тогава той ги е взимал на реката. Те са били готови да бъдат удавени от него, да бъдат убити от него. Бих искал да ви разкажа една история за шейх Фарид. Един суфимистик. Веднъж той отивал на реката да си направи сутрешната баня. Един духовно търсещ го последвал и го заговорил, моля те, почакай само една минута. Ти изглеждаш така изпълнен с божественото, а аз дори и не чувствам желание за него. Ти изглеждаш съвсем смахнат, но само като те гледам, започвам да чувствам, че тук има нещо. Ти си така щастлив и блажен, а аз съм така мизерен. Но дори и желание нямам да търся божественото. Какво да правя? Как да създам желанието? Фарид го погледнал и казал, ела с мен. Аз отивам да си взема сутрешната баня. Ти също си скъпи с мен в реката и може би, точно докато се къпеш, да ти се даде и отговорът. Инак ще трябва да се видим след банята. Ела с мен. Човекът бил малко смутен. Този шейф фарит му се виждал малко побъркан, докато се къпе, как ще му отговори. Но методите на мистиците са за никого непознати. Затова човекът го последвал. Двамата отишли на реката и когато се потопил, фарит скочил отгоре му и го натиснал в реката. Онзи почнал да се чувства неспокойно. Що за отговор е това? В началото той си помислил, че фарит се шегува, но след това станало опасно. Той не го пускал. Човекът се борил с всички сили. Фарид бил много тежък, силен човек, а търсещият бил много слаб, каквито са духовно търсещите. Но когато животът ти е застрашен... Дори и този слабовът на вид мъж отблъснал Фарид, нахвърлил се върху него и извикал, нима ти. Си убиец. Какви ги вършиш? Аз съм един беден човек. Току-що дойдох да те питам, как може сърцето да се породи желание за търсене на божественото, а ти щеше да ме убиеш. Фарит отговорил, чакай. Първо няколко въпроса. Когато те натисках в реката и ти се задушаваше, колко мисли имаше в ума си? Колко мисли? Само една, как да изляза на въздух, за да дишам. Колко дълго траеше тази мисъл? Попитал фарит. И тя не остана задълго, защото животът ми беше в опасност. Можеш да си позволиш да мислиш, когато не си застрашен. Дори и мисълта, че животът ми е в опасност, беше изчезнала. А това да изляза от реката не беше мисъл, цялото ми същество се стремеше към това. Ти разбра, рекал фарит. Това е отговорът. Ако чувстваш, че се задушаваш на този свят, притиснат от всички страни, и ако чувстваш, че нищо няма да се случи на този свят, освен смъртта, тогава желанието да търсиш истината или Бога, или както и да го наричаш, ще възникне. А и то също няма да трае дълго. Малко по малко това желание ще престане да бъде желание, ще се превърне в твое същество. Самата жажда ще стане твоя същност. Показах ти пътя, казал накрая Фарит. Сега можеш да вървиш. Просто се опитай да разбереш цялата ситуация света. Ако той вече те разрушава, изкочи от него. Истинският въпрос е не как да търсиш Бога, истинският въпрос е как да разбереш, че там, където си мислиш, че е животът, няма живот, а само смърт. Йоанн Кръстител или всеки, който някога е кръстил някой друг, който някога е посветил някой друг, който някога е довел някой от света на сънищата, света на истината, трябва да те подготви за смъртта. Да, това е значението. Чрез кръщението той е казвал, старата ти същността отнесе реката, ти вече не си същият. Една нова идентичност се е появила, сега ти имаш ново ядро. Действай чрез него, не дей да действаш чрез миналото. Същото се е правило и чрез посвещаване чрез огън. В Индия традиционно се е използвало посвещаването с огън, не с вода. Има някои периферни течения които използват и кръщението с вода, но главното течение в Индия използва огъня. Затова във всеки дом на Гуру, това, което се нарича Гурукул, семейството на Гуруто, има един огън в средата на къщата, който непрестанно гори, един непрестанно горящ огън, 24 часа в денонощието. Всички учения са седавали близо до огъня. Постепенно огненият символ се е вкоренил дълбоко в учениците. В старите опанишади има една прекрасна история, разказваща за един ученик, един много известен ученик, шветакето, когато бил при своя гуру. Гуруто чакал 12 години и не го посвещавал в мистериите. Ученикът все му служил, грижил се за огъня в къщата. В продължение на 24 часа огъня трябвало да се поддържа. Разказва се, че дори самият огън започнал много да се тревожи за този шветакето. В продължение на 12 години той служил на огъня, грижил се за него, носил дърва от гората. Историята е прекрасна. Тя разказва как огънят започнал да се тревожи. Дори и огънят започнал да чувства, че гурото е прекалено коравосърдечен, малко несправедлив. Огънят започнал да чувства състрадание към шветакието. Когато веднъж гурото излязъл, огънят проговорил на жена му и казал, това е прекалено. Този ето служи в такова безмълвие в продължение на 12 години. Той вече е заслужил, тайната трябва да му бъде разкрита. Обеди съпруга си. Жената отговорила, но той няма да слуша. Ако аз кажа нещо, той може да стане дори по-неотстъпчив. Той не е човек, който може да бъде убеждаван. Трябва да се чака. Той знае как да работи и как да не работи. Какво да прави и какво да не прави, и аз не мога да кажа нищо. Огънят така много се загрижил, че сам разкрил тайната на шветакето. И когато тайната била разкрита, гуруто затанцувал. Той рекал, шветакето, аз чаках. Защото огънят разкрива себе си, това е вече нещо. Аз казах самият огън да разкрие тайната, защото състраданието щеше да се появи, битието е състрадателно. Аз можех да ти дам тайната по всяко време, но това нямаше да е така съществено. То щеше да е от мен. Но дверите на битието ти се отвориха от самото битие. Сега ти си в общение с самия огън, ти си посветен от огъня. Каква тайна може да ти даде огънят? Тайната на смъртта. В Индия ние изгаряме мъртвите тела, затова огънят се асоциира със смъртта. Дори и тези, които не са духовно търсещи, също знаят, че огънят е символ на смъртта. човек умира в него. Но тези, които знаят и търсят по пътя, знаят също, че човек се възкрасява чрез него, умира и се преражда. И в двата случая, дали чрез вода или чрез огън, смисълът е. В смъртта Човек трябва да умре, за да придобие изобилен живот, човек трябва да понесе кръста си. Никой друг не може да те посвети, само смъртта. Смъртта е гуруто. Или гуруто е смърт. Ако си готов да умреш, тогава никой не може да ти попречи да се природиш. Но тази смърт не трябва да бъде самоубийствена. Много хора извършват самоубийство. Те не възкръсват. Самоубийствената смърт не е смърт от разбиране. Самоубийствената смърт е смърт от заблуждение. Умираш объркан, в мъка. Умираш обладан от мисълта за света, умираш привързан към света. Смъртта ти е жалба. Наблюдавай хората, които мислят за самоубийство. Те не са против живота. Напротив, фактически те са толкова привързани към живота, че животът не може да ги удовлетвори. Те се отмъщават, те се жалват. Те умъртвяват. Те убиват себе си само за да подадат оплакване срещу цялото битие, че не им е дало осъществяване. Те роптаят, те казват, животът не си струва труда да се живее. Но защо животът не си струва да се живее? Те са очаквали твърде много, ето защо не си струва да се живее. Те са искали твърде много, те никога не са спечелили. Те са искали твърде много, и то не им е било дадено. Те са съкрушени. Този, който е готов да умре без отчаяние. Да видиш истината на живота, да видиш, че животът е само един сън. Той не може да осъществи нищо, той не може и да се круши. Осъществяване, отчаяние и двете са части от иллюзията, че животът е реалност. Този, който вижда, че животът е нереален, просто като един сън, се отдръпна. Идва отречението. В Опанишадите има една много важна сентенция – Тен Тиктен Бехунджитха. Тези, които са се огаждали в живота, са винаги тези, които се отричат. Това е много революционно има голям смисъл. То казва така – тези, които са се отдавали на наслаждение в живота, непременно ще се отрекат, защото те са видели истината, че животът е фалшив. Те са се вглеждали в него и не са открили нищо. Не че те са обесърчени, защото ако се чувстваш обесърчен, това означава само, че все още очакваш нещо. Обесърчението е признак на дълбоко очакване. Този, който осъзнал, че животът може само да обещава, но не може никога да дава, та той е сън. Не е нито обесърчен, нито осъществен в живота. Тогава идва отречението. Отречението не е да напуснеш живота, отречението е да видиш живота. Такъв, какъвто е. Само тогава човек е готов да умре, защото в живота няма нищо. Тази готовност за смъртта е състоянието, към което Йоанн Кръстител е водил хората. Когато те ставали готови, той ги завеждал на река Йордан и изпълнявал ритуала, завършека. С тази течаща над главата вода, отминаваща надолу по реката, си отива и егото, старата личност. Ражда се една чиста същност. Окъпана в едно ново чувство за битието, с една нова мистерия на живота, с ново чувство за съществуване. Разбира се, смъртта може да бъде или много ужасно, или изключително прекрасно преживяване. Зависи от отношението. Ако чувстваш ужас, когато умираш, ти ще умреш, но няма да възкръснеш. Ако смъртта се превърне в едно прекрасно изживяване, тогава умирайки, ти същевременно ще възкръснеш. Обикновено смъртта е ужасът, ето защо толкова те е страх да умреш. В живота не се случва нищо прекрасно, докато не умреш, но ти се ужасяваш. Малко по-малко гуруто трябва да те убеди в красотата на смъртта. Той трябва да пее възхвала на смъртта. Той трябва малко по-малко да те убеди и да създаде жажда за смъртта, така че да можеш да се отпуснеш. Веднъж, щом се отпуснеш, няма нищо да умре, само Егото. Ти ще пребъдеш вовеки веков. Ти си вечност, ти не можеш да умреш, този страх е абсолютно безмислен и неоснователен, но егото трябва да умре. Егото е нещо създадено. Него го е нямало, когато си се раждал, обществото го е създало. Обществото ти е дало его, и това его може да се вземе от обществото. И това его непременно ще се вземе от смъртта. Ще си отидеш така, както си дошъл. С празни ръце идваш, с празни ръце си отиваш, егото е просто една междинна иллюзия. Това его се страхува от смъртта. Веднъж, щом разбереш това, ти вече няма да умреш, но само егото, само болестта, ти си готов. Ти си готов за кръщение. Въпрос, ти казваш, че сериозността е болест. Всеки път, когато си спомня себе си, аз се чувствам сериозен, така че какво да правя? Не го взимай на сериозно. Остави го така, а ти се смей. Ако можеш да се смееш на себе си, всичко е наред. Хората се смеят на другите, но никога не се смеят на себе си. Това трябва да се учи. Ако можеш да се смееш на себе си, сериозността вече си отишла. Тя не може да свие гнездо в теб, ако ти си способен да се смееш на себе си. За манастирите всеки монах трябва да се... Смее! Първата ти работа сутринта е да се смееш, най-първата работа. В момента, в който мунахът разбере, че вече не спи, той трябва да скочи от леглото, да заеме поза като смешник, като цирков клоуни и да започне да се смее, да се смее на себе си. Не може да има по-добро начало на деня. Смехът над себе си убива егото и ти ставаш по-прозрачен, по когато се движиш света. И ако си се смеел на себе си, тогава смехът на другите за твоя сметка няма да те разстройва. Всъщност, те просто ти съдействат, правят същото нещо, което и ти правиш. Така се чувстваш щастлив. Да се смееш на другите е егоистично, да се смееш на себе си е много смирено. Научи се да се смееш на себе си, на твоята сериозност и на други подобни неща. Заради сериозността можеш да се почувстваш сериозен. Тогава на место една си създал две болести. Тогава и това може да бъде повод да станеш сериозен, и така все отново и отново. В това няма край, то може да продължава до повръщане. Затова вземи нещата под контрол още от самото начало. В момента, в който се почувства сериозен, засмей се на това и потърси къде е сериозността. Смей се, дръпни му един хубав смях, затвори се очите и я потърси. Няма да я намериш. Тя съществува само в същество, което не може да се смее. Не можеш да си представиш по-нещастна ситуация, не можеш да си представиш по-бедно същество от човек, който не може да се смее на себе си. Така че сутринта започни смях над себе си и всеки път през деня, когато намериш момент, когато нямаш какво да правиш, посмей се хубаво. Без никаква специална причина, просто защото целият свят е толкова абсурден. Просто защото това, което представляваш, е такъв абсурд. Няма нужда да търсиш някаква конкретна причина. Всичко е толкова абсурдно, че човек трябва да се смее. Нека смехът бъде от корема, а не от главата. Човек може да се смее от главата, тогава смехът е умрял. Всичко, което от главата е умряло, главата е напълно механична. Ти можеш да се смееш с главата. Тогава главата ти ще създава смеха, но той няма да отиде надълбоко в корема до хара. Няма да стигне до пръстите на краката ти, няма да отиде изцялото цялото ти тяло. Истинският смях е като този на малкото дете. Наблюдавай как коремът му се тресе, как цялото му тяло пулсира, той иска да се търкаля по пода. Това е въпрос на пълнота. Детето се смее толкова много, че започва да плаче. То се смее така дълбоко че смехът се превръща сълзи, започват да му текат сълзи. Смехът трябва да бъде дълбок и пълен. Това е лекарството, което аз предписвам за сериозност. Ти би искал да ти дам някакво сериозно лекарство. То няма да помогне. Ти трябва да си малко глупав. Всъщност и най-високият връх на мъдростта винаги носи в себе си гламащина. най-големите мъдреци на света са били също и най-големите глупаци. Това ще е трудно да се разбере. Не можеш да си представиш как те могат да са глупаци, защото умът ти винаги разделя. Мъдрият човек никога не може да бъде глупак, а глупакът никога не може да бъде мъдър. И двете становища са погрешни. Има големи глупаци, които са много мъдри. В старите времена в двореца на всеки крал е имало по един голям глупак – дворцовият глупак. Той е бил балансиращ фактор защото прекалената мъдрост клони към глупост, всичко прекалено е глупаво. Необходим е някой, който да свали нещата на земята. В кралските дворци са имали нужда от глупак да ги размива, иначе мъдреците имат склонност да стават сериозни, а сериозността е болест. Сериозността е причина да загубиш чувство за мярка, за перспектива. Ето защо всеки кралски дворец. Си имал глупак, голям глупак, който е казвал и вършел някои неща и така е връщал хората на земята. Един император си имал глупак. Веднъж императорът се гледал в огледалото. Глупакът дошъл, втурнал се и го ритнал отзад. Императорът се блъснал в огледалото. Той, разбира се, много се разгневил и извикал. Ако не ми дадеш някакво обяснение за твоята глупава постъпка, което да е поглупаво и от самата постъпка, ще те осъди на смърт. Глупъкът отговорил, господарю мой, аз дори не помислих, че това може да си ти. Стори ми се, че там е застанала кралицата. Трябвало да му се прости, защото обяснението, което дал, било дори още поглупаво. Но за да намери такова обяснение, глупакът трябва да е бил наистина мъдър. Всеки велик мъдрец, лоудя, Исус, проявява в известна степен качество на върховна глупащина. Това трябва да е така, защото иначе мъдрецът ще е човек без никаква острота, ще е ужасна скука. Той трябва и да е малко глупав. Тогава нещата са балансирани. Вишисус езди на магаря и вика, аз съм Божият син. Погледни го само. Той трябва да е бил и двете. Хората сигурно са се смели, какви ги приказваш? Да говориш такива неща и да се държиш по този начин. Но аз знам, че това е проява на съвършена мъдрост. да е казал, всички са мъдри, освен мен. Аз, изглежда, съм глупав. На всеки го умът е бистър, само моето ми изглежда, че е тъмен и объркан. Всеки знае какво да прави и какво да не прави, само аз съм объркан. Какво означава това? Той казва, в мен мъдростта и глупостта се срещат. А когато мъдростта и глупостта се срещнат, това е трансцендентност. Затова не взимай и на сериозно сериозността. Смей се, бъди малко глупав. Не осъждай глупостта, тя си има своите прелести. Ако можеш да имаш и двете, ще имаш в себе си качеството на трансцендентността. Светът става все по-сериозен и по-сериозен. Затова ракът е толкова разпространен, и има толкова много сърдечно болни, толкова много с високо кръвно, толкова много луди. Светът е изместен, засилен прекалено много в едната крайност. Бъди и малко глупав. Посмей се, бъди като дете. Порадвай се, не ходи навсякъде със сериозно лице и ще откриеш изведнъж как в теб се появява едно по-дълбоко здраве, по-дълбоките извори на твоето здраве са станали достъпни. Чули си някога някой глупак да е полудял? Никога не се е случвало. Все търся някъде да съобщят за глупак, който е полудял. До сега не съм срещал такова съобщение. Разбира се, глупакът не може да полудее, защото, за да полудеш, трябва да си много сериозен. Освен това, винаги съм се стремял да си изясня дали глупаците не са по някакъв начин предрасположени да имат по-добро здраве от така наречените мъдреци. И това е така. Глупаците са по-здрави от така наречените мъдреци. Те живеят за момента и знаят, че са глупаци, така че не се тревожат за това, какво другите мислят за тях. Тази тревога се превръща в раков фактор в ума и в тялото. Глупъците живеят по-дълго и се смеят последни. Помни, че животът трябва да бъде дълбоко равновесие, много дълбоко равновесие. И тогава, точно в средата, ти ще се измъкнеш. Енергията се издига високо, ти започваш да се движиш нагоре. И това трябва да бъде така по отношение на всички противоположности. Не бъди мъж и не бъди жена, бъди и двете, така че да не бъдеш нито едното, нито другото. Не бъди мъдър, не бъди глупав, за да отидеш отвъд. Въпрос, моля, обясни защо ние не чувстваме божественото, което е тук наклонена черта сега, отвътре наклонена черта отвън, което си ти аз и всички. Това е от свами йога и немая. Защото си много важен и защото много се надуваш. Защото не можеш да се смееш, за божественото е скрито. Защото си много напрегнат, за това си затворен. И тези неща, за които си мислиш, че божественото тук наклонена черта сега, отвътре наклонена черта отвън, ти наклонена черта аз, са само неща в главата, те не са твои чувства. Те са мисли, а не реализация. И ако продължаваш да мислиш в тези насоки, те няма никога да се превърнат в опитности. Ти можеш да се самоубеждаваш чрез хиляда и един аргумента, че това е така, но те няма никога да се превърнат в твой опит. Ще продължаваш да пропускаш. Това не е въпрос на аргументи, на философия, на мислене, на съзерцание, не. Въпросът е в това да се потопиш дълбоко в чувството на този феномен. Човек трябва да го почувства, а не да мисли за него. А за да го почувства, човек трябва да изчезне. Ти опитваш нещо абсолютно невъзможно, чрез мислене се опитваш да реализираш Бога. Това ще си остане философия, то няма никога да се превърне в твой опит. А ако не се превърне в опит, то няма да донесе освобождение. То ще те обвърже, ти ще умреш в робство на думите. Ти си прекалено важен. Главата на Йогъчина Майя трябва да се отреже, напълно. Ти живееш прекалено много с главата и си твърде важен. Бог не е поважен, ти си поважният. Ти искаш да познаеш Бога, ударението не е върху Бога, ти носиш ударението. Ти искаш да постигнеш Бога, не че Бог е важен, ти си важният и как можеш ти да живееш, без да постигнеш Бога? Бог трябва да бъде притежаван, но ударението е върху ти. Ето защо ти продължаваш да пропускаш. Остави това ти. Тогава няма защо да се тревожи за Бога, Той ще дойде сам. Веднъж, щом вече те няма, Той ще дойде. Щом започнеш да липсваш, ще се почувства Неговото присъствие. Веднага, щом станеш празен, Той ще се втурне към теб. Остави всички философии и всичко, което си научил, всичко, което си взел назаем, всичко, което ти натежава в главата. Остави го. Изчисти се от него, това е всегни луч. Веднъж, щом се изчистиш, в тази чистота ще почувстваш как се появява нещо. В тази невинност е девствеността. Бог е винаги достъпен. Въпрос, как е възможно умът да продължава непрекъснато да произвежда мисли, и как можем да преустановим това, което не сме ние започнали? Не можеш да спреш това, което не си започнал. Не се опитвай, защото просто ще си пропилееш времето, енергията, живота. Ти не можеш да спреш ума, защото не си го стартирал ти. Ти можеш просто да го наблюдаваш и при наблюдаването той спира. Не че ти го спираш, той спира при наблюдението. Спирането е функция на наблюдението, то е следствие на наблюдението. Не че ти го спираш, няма начин да спреш ума. Ако се опиташ да го спреш, той ще тръгне побързо. Ако се опиташ да го спреш, то ще ти се възпротивява и ще ти създаде хиляда и една неприятности. Никога не се опитвай да го спреш. Това е истината. Ти не си го стартирал, така че кой си ти да го спираш? Той е дошъл чрез твоята неосъзнатост. Той ще си отида поради твоето осъзнаване. Не трябва да правиш нищо, за да го спреш, освен да ставаш все по-боден и побуден. Дори идеята. Че някой иска да спра ума, ще бъде една бариера, защото ти ще си кажеш: Добре, сега аз ще се опитам да осъзнавам, за да мога да го спра. Така няма да успееш. Така дори и твоето осъзнаване няма да бъде от голяма полза, защото отново присъства идеята как да го спреш. Тогава, след няколко дни на безплодно усилие, безплодно, защото идеята присъства, за това нищо не става. Ще. Дойдеш при мен и ще речеш, Опитвах се да осъзнавам, но умът не спира. Той не може да бъде спрян, не съществува метод за спирането му. Но той спира. Не, че ти го спираш, той спира от само себе си. Ти просто наблюдаваш. Наблюдавайки, ти изтегляш енергията, която му помага да работи. Наблюдавайки, енергията отива в наблюдение и мисленето става все по-слабо и по-слабо. Мислите са там но се изнемощели, защото нямат достъп до енергията. Те ще обикалят около теб, полуумрели, а все повече енергия малко по малко ще се насочва към осъзнаването. Един ден изведнъж енергията ще престане да отива към мислите. Те ще се изчезнали. Те не могат да съществуват без твоята енергия. Затова моля, забрави за спирането им. Това не е твоя работа. И второто нещо. Ти ме питаш, как е възможно умът да продължава непрекъснато да произвежда мисли? Това просто е естествен процес. Точно както сърцето ти непрекъснато бие, така и умът ти мисли непрекъснато. Точно както тялото ти непрекъснато диша, така и умът ти мисли непрекъснато. Точно както кръвта ти непрекъснато циркулира и стомахът ти смила, така и умът ти мисли непрекъснато. В това няма проблеми. То е просто. Но ти не се идентифицираш с циркулацията на кръвта, не смяташ, че ти циркулираш. Фактически ти дори и не осъзнаваш как кръвта циркулира, тя не спира да циркулира, ти нямаш какво да правиш тук. Сърцето ти не спира да тупти, ти не мислиш, че ти си този, който тупти. С ума възниква проблем, защото ти смяташ, че ти мислиш, умът се превърнал във фокус на идентичността. Тази идентичност просто трябва да се разчупи. Не че умът, щом спре, няма да мисли никога вече, не. Той ще мисли само когато има нужда, когато няма нужда от него, той няма да мисли. Ще има мислене, но сегато ще е естествено, отклик, спонтанна дейност, а не на тръпчивост. Например, ти ядеш, когато си гладен. Но ти можеш да развиеш мания и да ядеш непрекъснато през целия ден. Тогава ти можеш да се побъркаш, да се самоубиеш. Ти ходиш, когато ти се ходи. Когато искаш да отидеш някъде, тогава си мърдаш краката. Но ако продължаваш да движиш краката си, когато си седнал на стола, хората ще мислят, че си се побъркал и че трябва нещо да се направи, за да спреш. Ако попиташ, как да спреш краката си, да не се движат и ако някой ти каже, сприги, като ги. Задържиш с ръцете си. Принуди ги да спрат. тогава ще изпаднеш в още по-големи затруднения. Краката се движат, а сега и ръцете участват, и всичките ти усилия са как да ги спреш. Сега енергията ти се бори и със самата себе си. Ти си се идентифицирал с ума, това е всичко. Това е естествено, защото умът е толкова близо до теб и ти трябва толкова много да го ползваш. Човек е непрекъснато в ума. Това е все едно, ако един шофьор кара колата си от години и никога не е излизал от нея. Той е забравил че може да излезе, че той е шофьор. Той съвсем е забравил, смята, че самият той е кола. Той не може да излезе, защото кой ще е този, който ще излезе? Той е забравил, как се отваря вратата или пък вратата е напълно блокирана от това, че не е била използвана от години. Тя е ръждесала, не може да се отвори лесно. Шофьорът е бил в колата толкова дълго, че е станал тази кола, това е всичко. Появило се е недоразумение. Сега той не може да спре колата, защото как ще я спре? Кой ще я спре? Ти си просто шофьорът на ума. Това е един механизъм около теб, който съзнанието ти непрекъснато използва. Но ти никога не си бил извън главата си. Ето защо аз настоявам. Пусни се малко от главата, отиди към сърцето от сърцето, ти ще виждаш по-добре, че колата е нещо отделно от теб. Или пък опитай се да излезеш от тялото. Това също е възможно. Извън тялото ти ще бъдеш напълно извън колата. Ще си способен да видиш, че ти не си нито тялото, нито сърцето, нито ума, ти си нещо отделно. Точно в този момент продължавай да си спомняш само едно нещо, че ти си нещо отделно. От всичко, което те обкръжава, ти си отделен. Познаващият не е познаването. Продължавай да го чувстваш все повече и повече, за да може това, че познаващият не е познаваното, да се превърне в една значителна кристализация в теб. Ти познаваш мисълта, ти виждаш мисълта, как можеш ти да бъдеш мисълта? Ти познаваш ума, как можеш ти да бъдеш ума? Просто се пусни, необходима е малко дистанция. Един ден, когато ти си наистина надалеч, мисленето ще спре. Когато шофьорът е навън, Колата ще спре, защото сега няма кой да я кара. Тогава ти, като видиш, че всичко това е било просто едно заблуждение, ще му дръпнеш един хубав смях. Тогава, когато имаш нужда, ще мислиш. Ти ми задаваш въпрос, аз отговарям. Умът функционира. Аз трябва да ти говоря. Чрез ума няма друг начин да се говори. Но когато аз съм сам, умът не функционира. Умът не е загубил възможността си да действа. Фактически той е повишил възможността си да действа и да действа правилно. Тъй като той не действа непрекъснато, той събира енергия, той става по-бистър. Тъй, че когато умът спре не означава, че ти няма вече да можеш да мислиш. Всъщност едва тогава ти за първи път ще можеш да мислиш. Да си просто обзет от съответни на уместни мисли, не мислене. Това е нещо като лудост. Да бъдеш ясен, чист, невинен, значи да си направ път в мисленето. Тогава, ако възникне проблем, ти няма да се обиждаш, ти няма да гледаш на проблема през предубеждения. Ти ще го погледнеш директно и в този директен поглед проблемът ще започне да се топи. Ако проблемът е проблем, той ще се стопи и ще изчезне. Ако проблемът не е проблем, но е мистерия, той ще се стопи и ще се задълбочи. Така ти ще можеш да виждаш кое е проблем. Проблем е това, което може да се разреши от ума. Мистерия е това, което не може да се разреши от ума. Мистерията трябва да се преживее, проблемът трябва да се реши. Но когато ти си прекалено много своите мисли, ти не можеш да знаеш кое е мистерия и кое е проблем. Понякога ти взимаш мистерията за проблем. Тогава през целия си живот ще се бориш и няма никога да го решиш. А понякога ти мислиш за проблема като за мистерия и си в глупаво очакване, той можеше да се реши. Необходима е яснота, перспектива. Когато мисленето, това непрестанно вътрешно дърдорене и вътрешен разговор, спре и когато си буден и осъзнат, ти си способен да видиш нещата такива, каквито са, способен си да намериш решения, а си способен също и да познаеш кое е мистерия. И когато почувстваш, че едно нещо е мистерия, ще усетиш благоговение, страхопочитание. Това е религиозното качество на съществуване. Да почувстваш благоговение, значи да си религиозен. Да почувстваш страхопочитание, значи да си религиозен. Да изпитваш такова дълбоко удивление, сякаш и станал отново дете, значи да си влязал в Царството Божие. Пета беседа, 25 октомври 1975 г. Пет и той им рече, последвайте ме. От Матея. Глава 4. 17. -то, тогава започна Исус да проповядва и да казва Покайте се, защото наближи Царство Небесно. 18. Като вървеше Исус по край морето Галилейско, видя два мина братя Симона, нарецаемия Петър и брата му Андрея, че хвърляха мрежа в морето. Защото бяха риболовци. 19. Рече им Последвайте ме. И ще ви направя, ловци на человеци. 20. И тетутак си оставиха мрежите и го последваха. 23. И обхождаше Исус всичка Галилея. Та получаваше в синагогите им, и проповядваше белаговестието на царството, и изцеляваше всяка болест и всяка немощ между народа. 24. И разчу се слух за него по всичка Сирия, и довеждаха при него всичките болни, които имаха различни болести и мъки, и баснуем, и лунатици, и разслабени и ги изцели. 25. И вървеше след него народ много изгъпилия и Декаполис, и Серусалим и Юдея, и Ис отвъд Йордан. Помоли ли веднъж един равин да разкаже на кратко цялото библейско послание? Той отговорил, че цялото библейско послание е много просто и кратко. Той е викът на Бог към човека. Възцари ме. Това е. Което се случило през онази утрин на река Йордан. Исус изчезнал, Бог се възцарил. Исус освободил. Дума Бог влязал. Или ти ще съществуваш, или Бог, двамата не можете да съществувате едновременно. Ако ти държиш да съществуваш, тогава остави търсенето на Бога, то няма да се осъществи. Тогава то ще е невъзможно, абсолютно невъзможно. Ако ти присъстваш, тогава Бог не може да се яви, самото ти същество, самото ти присъствие е пречка. Ти изчезваш и ето го Бог. Той винаги е бил тук. Човек може да живее като част, отделна от цялото. Човек може да създаде около себе си идеи, сънища, его, личност и може да мисли за себе си като за остров без връзка с цялото, без отношение с цялото. Виждал ли си някога взаимовръзка между теб и дърветата? Има ли някаква връзка между теб и скалите? Има ли някаква връзка между теб и морето? Ако не виждаш връзката, тогава никога няма да разбереш какво е Бог. Бог не е нищо друго освен цялото, пълното, единственото. Ако ти съществуваш като отделна част, напразно живееш като просяк. А можеше да бъдеш цялото. И дори докато си мислиш, че си отделен, ти не си отделен, това е просто една мисъл в ума. Тази мисъл не заблуждава Бога, тя заблуждава само теб. Мисълта е просто преграда за отварянето на очите ти. Унази утрин на река Йордан, когато Йоанн Кръстител посветил Исус, той напълно убил Исус. Исус изчезнал. И в този момент на празнота един Буда това, което Буда нарича шунята, празнота. Небесата се отворили и Божият дух, подобно на гълъб, кацнал върху Исус, спуснал се върху Него. Това е просто символика. Исус умрял, Бог се възцарил. Това в Зен се нарича специално предаване, извън писанията. Никакво знание не е било дадено на Исус от Люан Кръстител, никакво писание не е било предадено, дори и една дума не е била казана. Никаква зависимост от думи или писмена, просто едно директно посочване на душата в човека, да погледнеш човешкото естество, постигане на будично състояние. Това е, което се случило в онзи ден. Християните се изпуснали този момент, незнание е било предадено от Люан кръстител на Исус, а проникновение. То не е било словесно, то е било екзистенциално. То е било по-скоро знаене, отколкото знание. Други очи са били дадени, един нов начин да се гледа на света и да се пребива в света е бил даден. Специално предаване извън писанията. Ето защо Исус незабавно се почувствал едно с Бога, но отделен от евреите. Евреите са хората на книгата. Библия не означава нищо друго, тя означава просто книгата. Евреите са хора на книгата, хора, които са повярвали на писанията в огромна степен, които са обичали и са се осланяли на писанията в продължение на векове. Исус е станал едно с Бога, но неизбежно бил откъснат от своята традиция. След това той се опитвал по хиляда и един начина да остане част от общността, но било невъзможно. Той не можел да бъде част от писанията, не можел да бъде част от традицията. Нещо от отвъдното влязло в него, а където Бог влезе, всички писания стават безполезни. Когато ти сам познаеш, цялото познание става буклук. Тук била борбата между Исус и равините. Те са имали знание, Исус е имал знаене, и тези двете никога не се срещат. Човекът на знаенето е бунтовен, човекът на знаенето има собствени очи, той казва каквото вижда. Човекът на знанието е сляп, той носи писанието, той никога не се оглежда наоколо, той просто повтаря писанието. Човекът на знанието е механичен, той няма личен контакт с реалността. Само преди няколко дни аз четох за един много влиятелен нюйоркски психиатър. Той разговарял с един от своите нови пациенти и му казал, аз съм много зает, всъщност прекалено зает. Ще добре, ако можете да ми помогнете. Първото интервю е винаги едностранно, казвате ми всичко, което искате да ми кажете. Ако мога после да прегледам всичко това и да го изследвам на спокойствие, ще бъда много облегчен. Тъй, че ето тук магнетофона. Оставям ви го, включите го на запис и говорете. Всичко, което трябва да кажете. Кажете всичко, което бихте искали да кажете на мен, и след това по покъсно аз ще го чуя. Съгласен ли сте? Попитал психиатърът. Разбира се, отговорил човекът. Така е най-добре. Магнетофонът бил включен и психиатърът си тръгнал, но само след две минути видял пациента да напуска офиса. Той го настигнал, спрял го и го попитал. Така скоро? Не сте могли да разкажете много на магнетофона. Човекът казал, вижте, аз също съм много зает човек. Фактически съм по-зает от вас. А вие не сте и първият психиатър, при когото съм ходил. Върнете се в стаята и ще видите, че до вашия магнетофон е седнал моят малък диктофон и му говори. Знанието е точно това. Няма никой, диктофони говорят на магнетофони. Умът ти е просто един. Магнетофон, а писанията са стари диктофони, един стар посредник, но все един и същ някой е казал нещо, той е записано там. След това ти го четеш и то се записва на твоя магнетофон, но липсва личният допир. Знаенето е лично, знанието е механично. Чрез механичен подход ти никога няма да откриеш реалността, истината. Това ще е нещо мъртво. Ти ще придобиеш много информация, но няма никога да постигнеш трансформация. Ти можеш да узнаеш много неща, но няма никога да узнаеш нещото, което трябва да се знае, същността, която си ти и същността, която те заобикаля, и това, което те заобикаля, е същото като това което е в теб. Необходим е дълбок личен контакт. Унази сутрин в река Йордан Исус влязал в личен контакт с Божественото. Йоанн Кръстител го посветил в това да бъде нищо. Когато дойдеш при мен, ти не идваш при човек, който знае много. Ти идваш при човек, който има в себе си голямо количество нищо. Аз мога да споделя това нищо с теб. В деня? в който ще бъдеш готов да споделиш моето нищо, ставаш посветен. Ти можеш да бъдеш тук по два начина. Ти можеш да си ученик. Тогава ще си свързан с мен по един механичен начин, ще събираш информация от мен, което никога не се е предвиждало да се прави. Ще започнеш да знаеш много неща от мен. Това е пристрастяване. Егото може да се чувства посилно, но душата ще става все победна и победна. Или тук ти можеш да бъдеш последовател. Тогава ти ще споделяш моето нищо. Тогава ти малко по малко ще изчезнеш напълно. Тогава вътре в теб няма да има никой, който да знае, и тази никойност е единственият начин да познаеш. В това нищо сърцето ти се отваря, в това нищо островът изчезва и ти се превръщаш в континент. В това нищо разделението изчезва, ти ставаш цялото. Тогава цялото съществува чрез теб. Равинът бил прав като казал, Бог вика на човека, възцарявай ме. Исус, Кришна, Буда, Мохамед, Лауда, всичките са викове на Бог към човека, възцарявай ме. От тогава започна Исус да проповядва. Още същия момент, знанието иска време, знаенето е моментално. Ако аз искам да споделя знанието си с теб, това ще отнеме време, но ако искам да споделя моето нищо, време не е необходимо. Това е възможно незабавно, тук и сега. Необходима е само твоята готовност. Времето въобще не е изискване, това може да стане за част от секундата. Когато чета това Евангелие, нещото, което ме поразява веднага, е следното – моментът, в който Исус бил кръстен и небесата се отворили и Духът Божи се спуснал като гълъб, той излязал от реката, отишъл на брега, събирала се тълпа и започнал да проповядва. Преди това той никога не е произнасял и една дума, преди това той не е учил никого на нищо. Така трябва да бъде. Преподавателят може да преподава, без да знае, но не и учителя. Преподавателите са много, учителите са Учителят е този, който учи чрез своето знаене, а преподавателят е този, който обучава чрез своето знание. Преподавателят се подготвя с години, след което може да обучава. Но учителят, в един единствен момент на смелост, на дразновение, на смърт, на скок в непознатото, става способен да получава. Веднъж, щом знаеш, самото това знаене иска да се споделя. Веднъж, щом станеш блажен, самото това блаженство започва да прелива, започва да търси сърцето. Веднъж, щом си, ти си вече на път да бъде споделен от мнозина. Исус излязал от реката. От тогава започна Исус да проповядва и да казва: Покоите се, защото наближи Царство Небесно. Йоанн Кръстител е говорил същото нещо. Исус може да е казвал това просто както слушал Йоанн Кръстител. Той е бил добре известен проповедник, големи множества са го посещавали, цели тълпи са го чекали да говори. Всеки е знаел, че това е посланието му, покайте се, защото наближи Царство Небесно. Исус трябва да го е знаел, но той никога преди не е проговарял тези думи. Да изговориш такива велики думи без знаена е коштунство, предателство. Никога не произнася и такива велики думи, ако не си познал себе си. Защото можеш да разрушиш умовете на другите. Можеш да им напълниш умовете с твоите простотии. Ако не знаеш и говориш на хората неща. Както се е случвало по цял свят. Отиди да видиш проповедниците в църквите, в храмовете и в джамиите, те получават и проповядват, без да знаят въобще за какво говорят. Те съвсем не осъзнават какво правят диктофони. Те са учили, но не знаят. Те са следвали, но нямат собствени очи, сърцата им са така мъртви, както на тези, на които проповядват. Умовете им може и да са покултивирани, но сърцата им са така болни, както и на всеки друг. Исус никога не е произнасел тези думи преди. Никой преди това не е знаел за този. Човек Исус Той си е бил в работилницата на баща си, работал, помагал му. Изведнъж човек с ново качество Свеж, един напълно нов човек, се родил. Кръщението е раждане. От този момент той започнал да проповядва и да казва, покайте се, защото сега той можел вече да произнася тези думи с пълно основание. Сега те повече не са били думи на Йоанн Кръстител, които той е повтарял, сега те били вече негови собствени. Той се покаял и е разбрал каквото означават. Това не били вече безплодни, папагалски думи. Те били изпълнени със значение – живи. Той бил докоснат от реалността на тези думи, той видял тяхната мистерия. Същност на еврейски думата е «Тешувах» – да се покая. «Тешувах» означава също – да се върна, означава също и – отговор. И двете значения са прекрасни. Да се върнеш при Бог, значи да му дадеш отговор. Това е едно най-прекрасните неща в юдеизма. Един от най-големите приноси на юдеизма към света. Това трябва да се разбере, защото без това ти няма никога да бъдеш способен да разбереш Исус. Юдеизмът е единствената религия в света, която казва, че не само човек търси Бога, но и Бог също търси човека. Никой друг в света не вярва в това. Има индуси, мухамедани и други религии. Те всички вярват, че човек търси Бога. Юдеизмът вярва че и Бог също търси човека. И ако той е отец, това трябва да е така. Така трябва да бъде. Той е цялото, и ако една частичка се е загубила, цялото, поради неговото състрадание, трябва да потърси частичката. Юдеизмът има своя красота. Човек да търси Бога, това значи да се спъва в тъмнината. Ако и Бог също не го търси, не изглежда да има възможност за среща. Как ще търсиш Него, който е непознат. Къде ще го търсиш? Ти не знаеш адреса, къде ще адресираш молитвите си? Накъде ще се движиш, къде ще вървиш, какво ще правиш? Ти можеш само да се спъваш, да викаш и да плачеш. Сълзите могат да бъдат твоята молитва. Едно дълбоко желание, но как ще го осъществиш? Ти можеш да изгориш в него, но как ще пристигнеш? Юдиизмът казва, човек може да търси, но човекът не може да намери, освен ако Бог не пожелая така. Бог е твоят обхват, но не е в ръцете ти. Можеш да си протегнеш ръцете, Той е достижим, но не можеш да го хванеш. Той влиза в ръцете ти, защото и Той те търси. Той може да те търси непосредствено, индиректно. Той знае точно къде се. Намираш. Но Той не може да те търси, освен ако ти не си започнал да го търсиш. Той може да те търси само, ако и ти го търсиш, ако правиш всичко възможно, ако не си спестяваш усилията, ако търсиш всички сили. Когато ти си изцяло в търсенето, изведнъж небесата се отварят и Божият дух слиза върху теб. Той чака, с огромно нетърпение чака да се срещне с теб. Така трябва да е, защото битието е любовно приключение. Той игра на криеница, той е развлечение. Майката се крие, играйки си с детето. Тя го чака и ако детето не дойде, ще започне тя да го търси. Но Бог ти дава пълна свобода. Ако не искаш да го търсиш, той няма да се намесва, той няма да се натрапва. Ако искаш да го търсиш, само тогава ще почука той на вратата ти. Ако си дал покана, само тогава го ни натидва. Той може просто да чака пред вратата, за да почука, но е само твоята покана. Иначе той може да чака цяла вечност, няма за къде да бърза. Бог въобще не бърза. Покайте се, защото наближи Царство Небесно. Щеше да бъде съвсем друго, ако тази дума не беше преведена като «покайте се», а беше запазено оригиналното значение «върнете се». Това е, което Патанджали казва в своите йога сутри, че претяхар означава да се върнеш при себе си. Това има предвид Емахавира. Като казва да се движиш навътре, преди кръман, да навлезеш навътре. Думата тешувах има напълно различно значение от покаяние. В момента, в който кажеш «покай се», означава, че човекът е грешник, едно дълбоко осъждане се промъква. Но ако кажеш «върни се», не става въпрос за грях, не се промъква осъждането. Просто се казва, че си се отклонил, играл си си твърде дълго, моля, върни се. Детето си играе отвън и се спуска с драч. Слънцето залязва и майка му го вика, моля те, върни се. Това има напълно различно качество, напълно различен подтекст. В това няма осъждане, просто един дълбок любовен повик, върни се. Чуй само това изречение, ако се каже, върнете се, защото наближи царство небесно. Цялото осъждане, целият грях и всички глупости които са създали чувство за вина в човека, изчезват само поради правилния превод на единствена дума. Една дума може да бъде много важна, но цялото християнство ще изчезне, ако преведеш покаяние като връщане. Всички църкви, Ватиканът, всичко ще изчезне, защото те се крепят на покаянието. Ако е въпрос на връщане, над теб не тегне осъждане и не си извършил грях, тогава вината изчезва. А без вина не може да има църкви, ако няма вина, свещениците не могат да виреят. Те експлуатират вината, те те карат да се чувстваш виновен, това е тайната на техния занаят. Веднъж, щом те накарат да се чувстваш виновен, ще започнеш да търсиш помощта им, защото те ще се молят да ти се даде опрощение, ще се молят за теб, те знаят как да се молят. Те са в по-дълбоки взаимоотношения с Бога, те ще те защитават, те ще ходатайстват пред Бога за теб и ще ти покажат как да не грешиш повече. Как да си добродетелен? Те ще ти дадат заповедите, прави това и направи онова. Всички църкви света се основават на думата «покаяние». Ако е само въпрос на връщане, не е необходим свещеник, ти можеш да се върнеш вкъщи. Не е въпрос на осъждане, никой не е нужно да те пречиства, ти никога не си грешал. Наистина, малко си се отклонил, но в това няма нищо грешно. Фактически това нямаше да стане ако Бог не е искал да се отклониш толкова много. Трябва да има нещо тук. Това отклоняване е сигурно някакъв начин да се върнеш, защото когато си отишъл твърде надалеч и след това трябва да се върнеш у дома, за първи път ще разбереш какво е това дом. Казват, че тези, които пътуват в чужбина за първи път, разбират. Както и вие сигурно сте го разбрали в Пуна, колко прекрасен е думат им. Когато си вкъщи, това е трудно да се разбере, всичко се разбира от само себе си. Но когато си надалеч, всичко става трудно. Вече не си вкъщи, нищо не се разбира от само себе си. Има хиляда и едно притеснения, неудобства и няма никой, който да се грижи за теб, ти сам трябва да се грижиш за себе си. Никой не го е грижа, ти се движиш в един чужд свят, ти си чужденец. Като контраст, за първи път изведнъж възниква думът, значението на дума. Първоначално то е било само една къща, в която се живее, а сега е дом. Сега ти знаеш, че къщите са нещо по-различно от домовете. Къщата си е просто къща, думът не е просто къща, той е нещо повече. Това, което е в повече, е любовта. Може би е необходимо човек малко да се отклони, да се отклони от пътя, в пустоща, за да може, като контраст, връщането дума да придобие важност, значимост. Аз казвам а връщане, не казвам покаяние. Исус никога не е казвал покайте се. Той щеше да се смее на тази дума, защото тя разваля всичко. Сега църквите добре знаят, че тази дума е грешка в превода, но пак настояват на нея, защото тя се превърнала в тяхна основа. Да се върнеш е така просто, то зависи от теб и от твоя Бог, не е необходим посредник, не е необходим агент. От тогава започна Исус да проповядва и да казва – върнете се, защото наближи Царство Небесно. Друго значение на еврейската дума тешувах е – отговор. Твоето връщане е твоят отговор. Отговор на какво? Отговор на призива – възцарявай ме, отговор на призива, който Бог ти отправя, ела си у дома. Това е също един много възхитителен принос на иудеизма. Всяка религия е допринесла с нещо оригинално. Юдиизмът казва – Бог задава въпроса, човекът отговаря. Другите религии казват, че човекът задава въпроса, а Бог отговаря. Юдеизмът казва – Не, Бог задава въпроса, човекът отговаря. Моментът, в който отговориш, това е връщането. В момента, в който детето каже – Да, идвам, той е вече тръгнало. Чул ли си въпроса? Ако още не си го чул, как ще можеш да отговориш? Идват при мен хора и ме питат, къде е Бог? Аз им отговарям, забрави за Бога, ти чу ли въпроса? А те, какъв въпрос? Въпроса, който Бог ти задава. Ако не си чул въпроса, не можеш да знаеш къде е Бог. В момента, в който чуеш въпроса, посоката е ясна. В момента. В който чуеш въпроса, който възниква дълбоко в твоето същество, в най-вътрешната сърцевина, и се превръща в постоянна натръпчивост сърцето, кой си ти, защо си тук, защо продължаваш да съществуваш? Заради какво? Ако въпросът е възникнал в сърцето, ти ще познаеш, че е от Бог, защото кой задава този въпрос? Ти не можеш да го зададеш. Ти си несъзнателност, дълбок сън, ти не можеш да питаш. Някъде дълбоко в теб Бог задава въпроса — «Кой си ти?» Ако си чул въпроса, ти знаеш посоката. И отговорът може да бъде само — върни се. Следвай посоката, тръгни обратно. Но въпросите ти са фалшиви. Ти не си ги чул, някой друг те е научил на тях. Въпросите ти са фалшиви, а тогава и отговорите ти стават фалшиви. Научаваш въпроса от другите — Научаваш отговора от другите и си оставаш «фони» от фоня, фалшив, англ. Бел прев. Думата «фони» идва от «телефон». Забелязвал ли си, че като слушаш някой човек директно, като слушаш съпругата или съпруга или някой приятел директно, лице в лице, това е нещо истинско, защото има личен контакт, но като го слушаш по телефона, всичко е «фони». Човек никога не знае кой е насреща. Дали онзи наистина там или това е магнетофон, диктофон? Никой не може да каже. Извукът изглежда, че идва не от сърцето, а от някакъв механизъм. Наблюдавал ли си някога хората? Аз съм наблюдавал някои хора, знам някои, които си слагат очилата всеки път, когато се обаждат по телефона. Чудил съм се, какво става? Човека го няма тук, защо се опитваш да го видиш? Просто един дълбок стремеж да видиш човека. Дълбок стремеж, защото иначе цялата тази работа изглежда фони. Но ето как човешкият ум се покварява. Отидохме веднъж с един приятел да разгледаме Тач Махал. Той е добър фотограф и нямаше време да види Тач Махал, а го гледаше през обективите на фотоапарата. Казах му, дошли сме тук да видим Тач Махал. Той ми отговори. Забрави за това. Толкова е прекрасно, че ще си направя снимки да си ги гледаме вкъщи. Но тези снимки ги има навсякъде, защо ти трябва да идваш до Таджмахъл? Непосредственото виждане се губи. Роди се първото дете на Настрадин Ходжа. Аз отидох да го видя. Той седеше с детето, едно малко момченце, много хубаво. Казах, колко е прекрасно. Това е нищо. Отговори ми той, трябва да видиш снимките. Фони Всичко става все по-индиректно и по-индиректно. Така се загубва допират реалността, конкретността и яснотата. Отдалечава се все повече, все повече. Отговорът може да бъде верен само ако въпросът е наистина чуд. Аз всеки ден попадам на един или друг, който казва, искам да е медитирам, искам да търся, но нищо не се случва. Той се оплаква, сякаш, че битието не е поступило честно с него. Нищо не става. Но аз го поглеждам в очите и виждам, че желанието му е фалшиво. Преди всичко той никога не е искал да е метидира, а е дошъл като част от тълпата. Някой друг е дошъл, някой приятел, и той го е последвал. Или пък е бил в отпуск и си е помислил, нека да отида да видя и сега нищо не става. Нищо не може да стане, защото медитация, Бог и молитва не са въпрос на техника. Ти можеш да научиш техниката, но нищо няма да стане, докато първо не се чуе въпросът, докато той не се превърне в едно дълбоко желание в теб, заради което ти да можеш да заложиш живота си, докато не се превърне във въпрос на живот и смърт, докато не проникне в самия център на твоето същество, докато не стане тръм в сърцето, докато не се превърне в дълбока мъка и болка. Ако въпросът е чуд, тогава отговорат. Ние можем да преведем това изречение по два начина. От тогава започне Исус да проповядва и да казва Покайте се, защото наближи Царство небесно. Или пък можем да го преведем като Върнете се, защото наближи Царство небесно, Или пък отговорете, защото наближи Царство небесно. А Царството небесно е винаги наближило, това му е в природата. Това няма нищо общо с времето на Исус, той е така вярно в този момент, точно както е било и тогава. Той е било вярно и преди Исус и ще бъде винаги вярно. Царството небесно е винаги близко, само да го напипаш. Неговата ръка винаги те е търсела, но твоята ръка не търси. Отговори, върни се и той е достъпен. Всичко, от което имаш нужда, е достъпно, само ти не си готов да тръгнеш към него. Страхта е да загубиш нещо, което не притежаваш. И поради този страх не можеш да постигнеш и да вземеш това, което винаги е било твое. И като вървеше Исус по край морето Галилейско, видя два братя, Симона, нарицаемия Петър и брата му Андрея, че хвърляха мрежа в морето, защото бяха риболовци. И рече им, последвайте ме и ще ви направя ловци на чаловеци. И те тутък си. Оставиха мрежите и го последваха. Това ще се случва много пъти в живота на Исус. Ще се очудите от качеството на хората, сред които и с които той се е движил. Прости люде, фермери, селяни, рибари, дърводелци, но истински хора, нефалшиви. Хората, които живеят с природата, са истински, защото с природата ти трябва да си истински, иначе тя няма да ти се подчини. С природата ти трябва да си жив. Иначе няма да си състояние да се справиш с нея. Колкото повече се обграждаш с неестествени неща, толкова по-неестествен ставаш. Ако живееш заобиколен само от механизми, самият ти ще станеш механизъм. Казва се, че човек се познава по компанията си. А аз ви казвам, човек се създава от компанията си. Ако живееш заобиколен от механични приспособления, така както живее съвременният човек, Малко по малко ще станеш неистински. Ако живееш с природата, с дърветата, скалите, морето, звездите, облаците, слънцето, не можеш да си неистински, не можеш да си фалшив. Ти трябва да си истински, защото когато се срещнеш с природата, тя създава в теб нещо природно. Откликвайки непрекъснато на природата, ти самият ставаш естествен. Човекът, който живее с природата, винаги вярва. Фермерът, като отива да сее, трябва да вярва. Ако се съмнява, той няма никога да посее семето, защото са възможни хиляда и едно съмнение. Дали тази година земята ще даде същото, каквото и миналата година, или няма? Кой знае? Земята може да е решила друго. Кой знае дали ще падна дъждове, или не? Кой знае за Слънцето, дали ще изгрее утре сутринта, или не? Седейки в отюила, Заобиколен от своите книги ти можеш да се съмняваш, няма какво да рискуваш, но ако фермерът на полето, който работи с земята, се съмнява, той е загубен, ако рибарят се съмнява, той е загубен. Отживеенето с природата се поражда оплувание. Оплуванието е естествено за човека, точно както и здравето е естествено, съмнението е неестествено, точно както и болестта е неестествена. Не говоря за съвременното дете... Може би съвременното дете не се ражда в упование, защото се ражда в атмосфера на скептицизъм. Веднъж четох една история, една майка разказвала на дъщеря си приказка, детето било неспокойно, ставало късно и майката разказвала приказка, за да го приспи. Тя разказвала, имало една принцеса, много красива. Прекрасна. И много мъдра, много любяща. Целият кралски двор е обичал и уважавал. Тя била много добра, особено към животните. Един ден тя видяла в двора жаба. Оплашила се да не я стъпче някой и занесла жабата с палнята си. А на сутринта тя била изумена жабата се превърнала в прекрасен принц. И този принц поискал ръката й. В този момент майката погледнала дъщеря си и почувствала, че тя е напълно скептична. Очите и държанието, всичко казвало не. Не мога да повярвам. На лицето й била изписана пълна недоверчивост. Майка й попитала: Какво, не вярваш ли? Момиченцето казало: Не. И се обзалагам, че и майката на принцесата не е повярвала. Днешният климат е скептичен. Дори и детето е изпълнено със съмнение. Съмнява се, скептично е. В старо време дори и възрастните хора са вярвали. Целият климат бил изпълнен с вяра, опование. Те са били хора с добро здраве. Виж себе си, всеки път, когато се съмняваш, нещо се свива в теб, ти ставаш малък и дребен. Втвърдяваш се, умираш и вече не течеш, замръзваш. Когато се появи вяра, ти отново течеш. Ледовете се стопяват и ти се разширяваш, ставаш голям. Когато се оповаваш... Ти достигаш върхова интензивност на живота, а когато се съмняваш, ти спадаш смърт. Тъй като съвременният човек няма оплувание, той е започнал толкова силно да се привлича от наркотиците. Изглежда, че няма друг начин да се постигне чувството на разширяване на съществото и съзнанието. Наркотиците са химически методи, за да почувстваш за няколко мига или за няколко часа едно разширение на съзнанието. Оплуванието ти дава това лесно и свободно. Оплуванието ти дава това не за няколко момента, то се превръща в едно вечно качество в теб. И оплуванието няма странични ефекти. Ако питаш мен, ще ти кажа, вярата е единственият надежден наркотик, ако търсиш разширение на съзнанието, а тези, които никога не са познали какво е това разширяване на съзнанието, все още не са живели. Съзнанието може да се разшири и може да продължава да се разширява. Вълни от блаженство да отиват до самите краища на битието, разширявайки се с неговата безкрайност. Когато се разшириш, ти ставаш част от цялото. Когато се свиеш, ти се превръщаш в остров. Тези хора са били наистина прости, вярващи. И като вървеше, Исус по край морето Галилейско, видя два мина братя. Симона, нарицаемия Петър и брат му Андрея, че хвърляха мрежа в морето, защото бяха риболовци. И рече им, последвайте ме, и ще ви направя ловци на человеци. Няма нищо странно, че е казал това. Странното следното, и те тутък си оставиха мрежите и го последваха. Такава дълбока вяра. Те дори и за момент не са се съмнявали, дори и за момент не са си казали, какво имаш предвид, ловци на хора? Дори и за момент не са попитали. Кой си ти? От чий авторитет говориш? Не, нямало е нужда, защото те са били простири бари. Те трябва да са го последвали, самото му присъствие е било авторитетът. Ако имаш очите на вярата, никой не може да те измами. Ти ще лъжеш поради своето съмнение, след което си мислиш, че имаш нужда от още съмнение, иначе хората ще те лъжат повече. След това те лъжат още повече и така се затваря един порочен кръг. Ти се съмняваш, че може би те лъжат, но ставаш излъган точно поради съмнението си. Ако вярваш, никой не може да те излъже. Какво имам предвид, като казвам, че ако вярваш, никой не може да те излъже? Твоята вяра ли ще попречи на някой да те излъже? Не, но когато вярваш, ти ще имаш очи да видиш, измамникът ще се разкрие незабавно. Гол. Бих искал да помниш това като критерий. Човекът, който вярва, не може да бъде измамен. Ако се лъже, тогава значи той има някакви съмнения в себе си, защото само когато очите са пълни с облаците на съзнанието, ти не можеш да виждаш. Когато си способен да виждаш и погледът ти е ясен, самото присъствие на човека ти казва дали той е измамник или не. Те сигурно са погледнали. Сигурно слънцето е изгрявало над морето, а те са били готови да хвърлят мрежите си във водата. Сигурно са погледнали към този човек. Що за човек е този Исус? В унази тиха сутрин те сигурно са почувствали присъствието на този човек Исус. Присъствието е било убеждение, присъствието е било доказателство. Те хвърлили мрежите си и веднага тръгнали след този човек. В един единствен момент целият им живот се обърнал надолу с главата. В един единствен момент на прозрение те били обърнати. Исус казва, последвайте ме и ще ви направя ловци на человеци. До кога все ще хвърляте мрежите си в морето? До кога ще ловите само риба? Аз ще ви направя ловци на человеци. И той ги направи. Почти е невероятно за тогавашното време. Той почти невероятно дори и за днес, как Исус е трансформирал едни обикновени хора в обикновени. Буда е трансформирал Махакашап, Сарипута, Емодгалаян, Анант, но заслугата за това е повече на Махакашап, Сарипута, Емутгалаян и Анант и в по-малка степен на Буда, защото те са били редки люде. Ако е Махавира беше трансформирал Галтъм, Судхарана, заслугата щеше да бъде повече тяхна, защото те са били рядко срещани същества. Но Исус е изключително силен. Петър, един рибар, необразован, или Андрей, Матей, Тома или Йоан, все бедни, необразовани хора, които могат да се изгубят във всяка тълпа, така че да не можеш да ги различиш. Те са били просто камъни, обикновен чакъл от пътя, а Исус ги е трансформирал в кухинори, диаманти, бел, ред. Махакашап е бил рядък човек сам по себе си, има всички основания да се предполага. Че дори и без Буда той е щял да стане Буда. Сигурно нямаше да е толкова скоро. Може би е щяло да му трябва малко повече време, но изглежда почти сигурно, че той е щял да стане Буда дори и без да го имало Буда. Но помисли си за Симон, наречен Петър, или за брат му Андрей. Никой не може да си представи, че без Исус от тях щеше да излезе каквото и да било. Той не само обещал, той извършил чудото. Последвайте ме и ще ви направя ловци на человеци и в мрежата на Исус, която Той е хвърлил в морето на човечеството, със сигурност са се хванали повече хора, отколкото в която и да било друга мрежа. Половината свят е хванат в мрежата. Всички апостоли, всичките 12 апостоли са били много обикновени, необразовани, прости хора, и върху тях той е изградил цялата постройка. Петър, Симон, наречен Петър, Исус го е превърнал в самата скала върху която стои цялото християнство. Думата «Петър» означава скала. Цялото християнство е застанало върху скалата на Петър и се крепи от него. Да, Исус ги направил ловци на человеци и не само ловци на человеци. Той дал много повече, отколкото обещал, той ги направил ловци на Бога. И тето так си оставиха мрежите и го последваха. Когато Махакашап дошъл при Буда, той спорил. Когато Махакашап дошъл при Буда, той самият имал пет ученика, той самият бил велик учител с известност. Когато Сари дошъл, той самият имал хиляди ученици, защото бил велик учен. В продължение на години те чекали и спорили. Те не били хора на вярата, те били хора на съмнението и скептицизма, много културни умове, култивирани умове, в известен смисъл гении. Но Исус работил с обикновена кал и я превръщал в злато. Не можеш да намериш по-голям алхимик от Исус. И тето так си оставиха мрежите и го последваха. Това е чудото. Хората отивали приемаха вира и спорили, хората отивали при Буда и Спорили, защото целият индийски субконтинент спори от хилядолетия. Хората тук са се тренирали, те се раждат с философии. Идват хора при мен, съвсем обикновени хора но те никога не слизат под нивото на брахма, върховното. Те говорят за брахма, това е влязло в кръвта им. Но Исус е работил с много прости хора. Самото му присъствие е било доказателството. В религията присъствието е първо, доказателството е второ. Във философията първо е доказателството, присъствието е на второ място. Сарипота се отворил очите за Буда едва след като Буда доказал себе си. Отстоял себе си, след като напълно победил Сарипота и неговия ум. Тогава той отворил очите си. Първо било доказателството, а след това присъствието. Но що се отнася до Исус и хората, с които той е работил, те не са били улози, не са били. Философи, не са били, спорячи, не. Те са били прости хора, обикновени природни хора, подобни на дърветата, скалите и реките. За тях присъствието е първо, доказателството е после. Фактически присъствието е доказателството. Те се влюбили, това е единственият начин да се изрази правилно. Те погледнали Исус и се влюбили. Когато се влюбиш, ти тръгваш по дире. Тогава няма въпроси, ти просто следваш, защото сърцето ти знае по-добре, отколкото умът ти може да докаже. Сърцето ти е почувствало нещо. Нещо от мистерията, нещо от Бога. Сърцето ти е почувствало присъствието, нещо, което не е от тази земя. Това е достатъчно. Ти си опитал нещо. И просто следваш. И тето так си оставиха мрежите си и го последваха. И обхождаше Исус всичка Галилея, та получаваше синагогите им и проповядваше благовестието на царството. И изцеляваше всяка болест и всяка немощ между народа. Това трябва да се разбере в една напълно нова светлина, не по начина, по който християните се опитват, но в една напълно нова светлина, светлината, която съвременната наука хвърля върху явлението болест. Болестта, всяка болест, първо възниква дълбоко в ума и след това отива към тялото. Може дълго време да мине, преди да дойде до тялото, разстоянието е голямо. Докато е в ума ти, не осъзнаваш, започваш да осъзнаваш едва когато удари силно в корените на тялото. Ти винаги чувстваш болестта в тялото, но тя всякога се поражда в ума. Тогава ти още не осъзнаваш и за това не можеш да сториш нищо, но когато достигне тялото, ти започваш, разбира се, да търсиш доктор някаква помощ. Докторът, търсейки болестта в тялото, започва да лекува в тялото. Тя може да се лекува в тялото. Но тогава някаква друга болест ще се появи, защото лечението не е достигнало до самия първоисточник. Ти си променил следствието, но не е и причината. Ако тя може да се промени в ума, тогава болестта незабавно ще изчезне от тялото. Ето защо съвременните изследвания на хипнозата доказват, че всяка болест, поне по принцип, може да се трансформира, да се измени, да се прекрати чрез промяна в ума. И обратното е също вярно. Ако умът се убеди чрез хипноза, може и да се създаде болест. Само преди два или три дни някой ми изпрати една статия с дълбока значимост. Един човек, един лекар, доктор от Калифорния, е лекувал. Много болни от рак, само чрез въображението. Това е първото напътствие, което отваря вратата. А става въпрос не за един пациент, а за много. Това... Което той прави, е, че просто им казва да си представят, ако има рак на гърлото, той им казва да се отпуснат и да си представят, че цялата енергия на тялото се движи към гърлото и атакува тумора. Все едно стрели от всякъде, от всички страни, идват към гърлото и атакуват болестта. За три, 4 или 6 седмици туморът просто изчезва, без да остави следа. А ракът се смята за неизлечим. Ракът е съвременна болест. Той се е появил поради стреса, напрежението и притесненията в живота. Фактически досега за него няма лечение чрез тялото. Ако ракът може да се лекува чрез ума, значи всичко може да се лекува чрез ума. Чудесата на Исус са се случили, защото хората са били силно вярващи. Ето какво се случило веднъж. Той вървял и една жена една много бедна жена, оплашена и загрижена дали Исус ще излекува или не защото около него винаги са тълпяли толкова много хора, си казала на ум, само да докосна отзад дрехата на Исус. Тя направила това и се излекувала. Исус погледнал назад и жената започнала да му благодари. Тя се проснала в нозете му, преизпълнена с благодарност. Той и рекал, не дай да благодариш на мен, благодари на Бога. Вярата ти те излекува, не аз. Светът бил дълбоко вярващ, Хората били установени във вярата. И тогава дори и мисълта, че, ако Исус докосне очите ми, те ще се излекуват, самата идея се превръща в причина за излекуването. Не, че Исус лекува, ако ти си скептичен, Исус не може да ти помогне, няма да може да те излекува. Четох една история. Веднъж Исус напуснал града, бягайки. Един фермер, който работил на полето и го видял да тича, го попитал. Какво се случило? Къде отиваш? Но той толкова бързал, че дори не отговорил. Фермерът тръгнал по дире му, спрял го и го запитал, моля те, кажи ми, защото това много ме заинтригува. Ако не ми кажеш защо тичаш, любопитството ми ще ми измъчва. Накъде отиваш? От кого бягаш? От един глупак, отвърнал Исус. Фермерът започнал да се смее. Казал му, какво приказваш? Аз добре знам, че ти си излекувал слепци, излекувал си хора, почти умрели, чувал съм, че си излекували такива, които са вече умрели. Не можеш ли да излекуваш един глупак? Исус отговорил, не. Опитах се, но не можах, защото той е глупак и не вярва. Лекувал съм всякакви болести и никога не съм се провалил, но с този глупак се провалих. Той все ме следва и ми вика, излекувай ме, но аз опитах всичко, което знам, и нищо не помогна. Ето защо бягам от града. Глупъкът не може да бъде излекуван. Не може да бъде и хипнотизирай. Обикновено между хората преобладава идеята, че тези, които са много интелигентни, не могат да бъдат хипнотизирани. Това е абсолютно погрешно. Само глупаците не могат да бъдат хипнотизирани, идиотите не могат да бъдат хипнотизирани, лудите не могат да бъдат хипнотизирани. Колкото е по-голяма интелигентността ти, толкова по-голяма е вероятността да навлезеш на дълбоко хипноза, защото за хипнозата е необходима твоята вяра, първото изискване е твоята вяра. Първото изискване е твоето съдействие, а идиотът, лудият не може да съдейства и не може да вярва. Исус можел да прави чудеса. Тези чудеса били проста работа. Те се случвали, защото хората имали вяра. Ако можеш да вярваш, тогава умът започва да функционира отвътре, разпространява се до тялото и променя всичко. Но ако не можеш да вярваш, тогава нищо не помага. Дори и обикновената медицина ти помага, защото и вярваш. Има едно наблюдение, че когато се изобрети ново лекарство, през първите 6 месеца до две години то действа много ефективно. Хората се повлияват, но след 6, 8, 10 месеца то вече не действа така добре. Докторите се тревожат. Какво става? Всеки път, когато се изобрети ново лекарство, ти вярваш в него повече отколкото в някое старо лекарство. А сега виждаш, че се е появила някаква нова панацея. Сигурно ще ми помогне. И то ти помага. Доверието в новото лекарство, в новото откритие помага. Говорят за него по телевизията, по радиото, във вестниците и ето го климата на доверието и надеждата. Но след няколко месеца, когато много хора са го виждали, а също и на на глупака, на които не може да се помогне, се появява подозрение, защото някой си взел това лекарство, а то няма ефект. Тогава тези глупаци създават един антиклимат и след известно време лекарството губи действието си. Дори и в по-голяма степен от лекарството ти помага докторът, ако имаш вяра в него. Забелязвал ли си, когато си болен и докторът? Дойде и ако му вярваш, че чувстваш облегчение просто отидването му? Той още не ти е дал лекарството. Той само преглежда тялото ти, кръвно налягане, едно друго, а вече чувстваш, че 50% от болестта си отишла. Душъл е човек, на който можеш да се осланяш. Сега няма нужда да носиш сам товара. Можеш да го оставиш на него и той ще се погрижи. Но ако не вярваш на доктора, той не може да стори нищо. В медицината имат едно фалшиво лекарство, което се нарича плацебо. То е просто вода или нещо, което няма нищо общо с болестта, но ако ти се даде от доктор, на когото вярваш, то ще ти помогне толкова, колкото истинското. Няма да има разлика. Умът е по от материята. Умът е по-силен от тялото. И обхождаше Исус всичка Галилея, получаваше в синагогите им, и проповядваше белаговестието на царството, и изцеляваше всяка болест и всяка немощ между народа. И разчуса слух за него по всичка Сирия, и довеждаха при него всичките болни, които имаха различни болести и мъки, и беснуеми, и лунатици, и разслабени, и ги изцели. И вървеше след него народ из Галилея и Декаполис и Серусалим, и Юдея, и Исотват, отвъд Йордан. Исус е бил по-малко учител и повече лечител. Учител не само на тялото, не само на ума, но също и на душата. Той бил лекар, лекар на душата. Ето такъв трябва да бъде всеки гуру. Ти си разделен в себе си, ти си фрагментиран, ти не си цялостен. Ако станеш цялостен, ще се излекуваш. Ако притесненията за бъдещето и натрупаните напрежения от миналото изчезнат от теб, ти ще си излекуван, раните ти ще изчезнат. Ако можеш да бъдеш настоящето, ти ще си цялостен, напълно жив, в най-висша степен жив и ще те изпълни едно дълбоко задоволство. Исус не е философ, който учи хората на някаква догма. Той е лекар, а не философ. Той се опитва да ги учи на вяра и ако вярата се появи, всичко става възможно. Той непрекъснато повтаря: Ако имаш вяра, вярата може да мести планини. Това може и да не са планините, които съществуват отвън, но планините на невежеството, планините на грозотата, планините на несъзнателното, които съществуват отвътре. Той няма верою, догма. Той по-скоро освобождава чрез себе си една лекуваща сила. Цялото му усилие е да ти помогне да се върнеш при Бога. Ето защо ти казва той. Не благодари на мен. Благодари на Бога. Той още казва. Вярата ти ще те изцели. Дори и Бог не може да ти помогне да си излекуваш, само твоята вяра. Той набляга на вярата. И помни разликата между вярване и вяра. Вярването е някаква идея. Вярата е цялостната реалност. Вярата е едно благоговение към цялото. Вярването е от ума. Вярата е от твоята целостност. Когато вярването ти е от Бога, това е вярване в Бога на философите. Тогава Бог е една идея, доктрина. Тя може да се докаже или опровергае и не може да те трансформира. Но ако имаш вяра, тя вече те е трансформирала. Не казвам, че тя ще те трансформира. Ако имаш вяра, тя вече те е трансформирала. Вярата не познава бъдеще, тя действа незабавно. Но вярата не е от главата. Когато имаш вяра, ти имаш вяра в кръвта си, в костите си, в костения си мозък, в сърцето си. Ти имаш вяра в цялото си същество. Човекът на вярата е човек на Бога. Цялото усилие на Исус е как да те доведе обратно от дома. Да, Бог вика чрез Него, възцарявай ме. Ако имаш вяра, ти ще станеш достъпен и Бог ще се възцари в теб. Това е единственият начин да постигнеш блаженството. Докато Бог не се е възцарил в теб, ти ще си останеш просяк, ще си останеш беден, ще си останеш болен. Ти няма никога да бъдеш цялостен и здрав и няма никога да познаеш екстаза на битието. Ти няма никога да си способен да танцуваш, да се смееш, да пееш и просто да бъдеш. Само ако Бог се възцари в теб, това означава, че ти си се детронирал и Бог е възцарен. Така че тук е изборът, най-големият избор пред който някога се е изправил човек, дали да продължи самият той да стои на трона. Или да се детронира и да пусне Бог да влезе. Шеста, беседа, 26 октомври 1975 година. Шест Божият лукс. Въпрос, каква е нуждата от потайност във взаимоотношенията учител на черта ученик, както и при нормалните човешки взаимоотношения? Човешката същност има две страни. Външна и вътрешна. Външната може да бъде публично достояние, но вътрешната не може. Ако направиш вътрешната публично достояние, ще загубиш душата си, ще загубиш своето същинско лице. Тогава ще живееш така, все едно, че нямаш вътрешна същност. Животът ти ще стане скучен, безмислен. Това се случва с хората, които водят обществен живот, политици, филмови актьори. Те са станали публично достояние, те напълно са загубили своята вътрешна същност, те не знаят, кои си извън това, което публиката казва за тях. Те зависят от мнението на другите, те нямат чувство за собствената си същност. Една от най-известните актриси, Мерли Мунро, се самоуби и психоаналитиците и досега размишляват каква ли е причината. Тя беше една от най-красивите жени въобще, една от най-проуспяващите. Дори и американският президент Кеннеди беше влюбен в нея, а тя имаше хиляди обожатели. Човек не може и да мечтае за нещо повече. Тя имаше всичко. Но тя беше публично достояние и го знаеше. Дори и в тайната и квартира, когато се срещала с Кеннеди, тя се обръщала към него с «Господин президент», сякаш че прави любов не с мъж, а с държавна институция. Тя беше държавна институция. Малко по малко тя започна да осъзнава, че не притежава нищо лично. Веднъж някой я е попитал, тя току-що била позирала за календар с голи снимки. Имахте ли нещо на себе си, докато позирахте? Тя отговорила, да, имах радиото. Разсъблечена, гола, без нищо свое. Имам чувството, че тя се самоуби, защото единствено това и беше останало, единственото което тя би могла да извърши насаме. Всичко беше публично достояние, единствено това и беше останало, което тя би могла да извърши самостоятелно, самота, нещо абсолютно интимно и тайно. Изложените пред публика винаги се изкушават от самобийството, защото само чрез самоубийство те биха. Могли да получат проблясък за това, кои са те. Всичко, което е прекрасно, е вътрешно, а вътрешното означава интимност. Виждал ли си как се любят жените? Те винаги си затварят очите. Те знаят. Мъжът прави любов винаги с отворени очи, той е също и наблюдател. Той не е напълно факта, не е изцяло в него. Той наднича, сякаш, че някой друг прави любов, а той гледа, сякаш, че любовния акт го дават по телевизията или на кино. Но жената знае по-добре, защото тя е по-фино настроена към вътрешното. Тя винаги си затваря очите. Тогава любовта има съвсем различен аромат. Направи един ден следното. Когато се къпеш, пусни душа и след това включвай и изключвай светлината. Когато е тъмно, ще чуваш поясно падащата вода, звукът ще бъде отчетлив. Когато светлината е включена, звукът няма да е толкова отчетлив. Какво става в тъмнината? В тъмнината всичко друго изчезва. Защото ти не можеш да виждаш. Само ти и звукът сте там. Ето защо във всички добри ресторанти светлината се избягва, ярката светлина се избягва. Използват се свещи. Когато ресторантът се осветява със свещи, вкусът е по-дълбок, ти ядеш с удоволствие и вкусът ти се обогатява. Заобиколен си от аромат. Ако светлината е много ярка, вкусът ще се изгуби. Очите правят всичко публично достояние. В най-първото изречение на своята «Метафизика» Аристотел казва, че зрението е най-висшето сетиво на човека. Не е така. Фактически зрението е станало твърде доминиращо. Той е монополизирало цялото ти същество и е разрушило всички други сетива. Неговият учител, учителят на Аристотел, Платон, определя иерархията на сетивата така – зрението е на върха, Осезанието е на дъното. Това е напълно погрешно. Няма иерархия. Всички сетива са на едно и също ниво и не би трябвало да има никаква иерархия. Но ти живееш чрез очите, 80% от живота ти е ориентиран към очите. Това не трябва да е така, равновесието трябва да се възстанови. Ти трябва също и да докосваш, защото допират има нещо, което очите не могат да ти дадат. Опитай само. Опитай да докоснеш жената, с която се любиш, или мъжа, с който се любиш, на ярка светлина и след това направи същото на тъмно. На тъмно тялото се разкрива, на ярка светлина то се крие. Виждал ли си картините на Ренуар, изобразяващи женски тела? В тях има нещо свръхестествено. Много художници са рисували женски тела, но не могат да се сравняват с Ренуар. Каква е разликата? Всички други художници са рисували женското тяло така, както го виждат очите. Ренуар го е рисувал така, както го чувстват ръцете, затова в картината има топлина и близост, някаква живост. Когато докосваш, се случва нещо много интимно. Когато гледаш, има нещо далечно. В тъмнина, в потайност, в интимност се разкрива нещо, което не може да се показва открито на пазара. Другите виждат и наблюдават. Дълбоко в теб нещо се свива, не може да разцъфти. Това е все едно да сложиш семена върху земята, но открито всеки да ги гледа. Те никога няма да поникнат. Те трябва да се хвърлят дълбоко в отробата на земята, в дълбоката тъмнина, където никой не може да ги види. Там те ще започнат да никнат, и ето, ражда се едно голямо дърво. Така както семената се нуждаят от тъмнината и интимността на земята, така и всички взаимоотношения, които са дълбоки и интимни, остават вътрешни. Те се нуждаят от интимност, те се нуждаят от място само за двама. Тогава идва един момент, когато дори и тези двама се разтварят и съществуват в едно. Двама влюбени, които са в дълбока хармония един с друг, се разтварят. Само единството съществува. Те дишат заедно, те съществуват заедно, заедност. Това не би било възможно, ако има наблюдатели. Ако другите ги наблюдават, те никога не биха могли да се отпуснат. Самите очи на другите ще се превърнат в бариера. Ето защо всичко, което е прекрасно, всичко, което е дълбоко, се случва на тъмно. При обикновените човешки взаимоотношения интимността е необходима. А когато ти питаш за взаимоотношенията между учител и ученик, необходима е дори и по-голяма интимност, защото това е пренос на възможно най-висшата енергия за човека. Това е най-високият връх на любовта, когато един човек излива себе си в друг, а другият се превръща във възприемчива отруба. Дори и най-малкото смущение, ако някой наблюдава, ще е достатъчна преграда. По си има причина да съществува. Помни това и не забравяй, че ако станеш изцяло обществено достояние, поведението ти в живота ще бъде много глупаво. Все едно, ако някой се обърне навън джобовете. Няма нищо лошо в това да се обърнат навън, но помни, че това е само една част от живота. Това не трябва да бъде. Всичко. Не казвам, че трябва винаги да се движиш в тъмнина. Светлината си има своята красота и своите основания. Ако семето остане на тъмно за вечни времена и никога не излезе отгоре, за да приеме лъчите на утринното слънце, то ще умре. То трябва да отида в тъмнината, за да поникне, да събере сила, да стане жизнено, да се прероди, и след товато трябва да излезе и да се срещне със света и със светлината, и с бурите, и с дъждовете. То трябва да приеме предизвикателството на външното. Но това предизвикателство може да се приеме само ако имаш дълбоки корени във вътрешното. Не казвам да бягаш от света, не казвам да си затвориш очите, да отидеш навътре и никога да не излезеш. Аз просто казвам: отиди навътре, за да можеш да излезеш с енергия, с любов, с със състрадание. Отиди навътре, така че когато излезеш, да не си просяк, а крал. Отиди навътре, така че когато излезеш, да имаш нещо да споделиш цветовете, листата. Отиди навътре, така че излизането ти да бъде по-богато, а не победно. И винаги помни, че всеки път, когато се чувстваш изтощен, изворът на енергията е вътре. Затваряш очите и отиваш навътре. Създай външни взаимоотношения, създай и вътрешни взаимоотношения. Разбира се, не може да няма външни взаимоотношения. Ти се движиш в света, ще имаш връзки в бизнеса, но те не трябва да са всичко. Те си имат своята роля, но трябва да има и нещо напълно тайно и интимно, нещо, което ти можеш да наречеш свое собствено. Ето това и липсваше на Мерли Муро. Тя беше обществена жена, успяла в живота и все пак напълно провалила се. Докато беше на върха на успех и славата, тя се самоуби. Защо тя се самоуби, това остана загадка. Тя имаше всичко, за което се живее, не можеш да си представиш повече слава, повече успех, повече въздействие, повече красота, повече здраве. Всичко беше на лице, нищо не можеше да е по-добре и все пак нещо липсваше. Вътрешното, съкровеното, беше празно. Тогава единственият път е самоубийството. Ти може да не си толкова смел да извършиш самоубийство, подобно на Мерли Муро. Ти може да си много страхлив и да се самоубиваш много бавно, може да ти отнеме 70 години да го извършиш. Но то пак ще си е самоубийство. Ако нямаш нещо вътре себе си, което да не зависи от нищо външно, което да си е само твое един свят, едно. Пространство, което е само твое и където можеш да си затвориш очите и да се движиш, където можеш да забравиш за съществуването на всичко станало, ти ще извършиш самоубийство. Животът възниква от този вътрешен извор и се разпространява в небесата навън. Трябва да има равновесие, аз съм винаги за равновесието. Ето защо няма да кажа, подобно на Махатма Ганди, че живота ти трябва да е като една отворена книга. Не. Няколко отворени глави. Да. Но и няколко напълно затворени глави, пълна мистерия. Ако си просто една отворена книга, ти ще си проститутка, застанала гола на пазара, отгоре само с едно радио. Не, така не става. Ако цялата книга е отворена, ти ще си само ден без нощ, само лято без зима. Тогава къде ще почиваш и къде ще бъде центъра ти и къде ще намираш обежище? Накъде ще се движиш? когато светът е твърде много степ. Къде ще отидеш да се молиш и да е медитираш? Не, наполовина е най-добре. Нека половината от книгата ти бъде отворена, отворена за всеки, достъпна за всеки, и нека другата половина от твоята книга да бъде толкова потайна, че само редки гости да се допускат там. Само в редки случаи да се допуска някой да влезе в твоя храм. Така трябва да бъде. Ако тълпата идва и се отива, тогава храмът не е повече храм. Той може да е чекалня на някое летище, но не може да бъде храм. Само в редки случаи, много редки случаи позволява и на някой да влезе в твоето същество. Ето това е любов. Въпрос, понякога се чудя какво правя тук, седейки пред теб. И тогава изведнъж ти ми идваш твърде много, твърде много светлина и любов. И все пак искам да те напусна. Можеш ли да ми обясниш това? Да. Един ден всеки ще зададе този въпрос. Какво правиш тук? Въпросът възниква, защото аз не поставям ударение върху правенето, аз те уча на неправене. Въпросът е уместен. Ако аз те учех да правиш нещо, въпросът нямаше да възникне, защото ти щеше да си заед. Ако отидеш при някой друг, има хиляда и едина шрама по света... Където ще те учат нещо да правиш. Няма да те оставят ни най-малко без занимавка, тъй като смятат, че не ме ум е работилница на дявола. Моето разбиране е диаметрално противоположно. Когато ти си напълно празен, Бог те изпълва. Когато си не само тогава това си ти. Докато правиш нещо, то е просто в периферията. Всички действия са от Периферията – добри и лоши. Всички. Дали ще си грешник, ти си в периферията. Дали ще си светец, ти си в периферията. За да върши шало, ти трябва да излезеш вън от себе си. За да вършиш добро, ти трябва да излезеш извън себе си. Правенето е външно, неправенето е вътрешно. Неправенето е твоята съкровена същност, правенето е твоят публичен нас. Аз. аз не ви уча как да станете свеци, инак щеше да е много лесно. Не прави това, прави онова. Просто смени периферията, смени своите действия. Аз опитвам нещо напълно различно. Обрат не смяна на една част от периферията с друга част от периферията, но превръщана от периферията в център. Центърът е празен, той е напълно пуст. Там ти си. Там има съществувание, а не правене. Понякога това непременно ще ти се случва. Седейки пред мен, ти ще се чудиш какво правиш тук. Нищо, ти тук нищо не правиш. Ти се учиш как просто да бъдеш, а не да правиш, как да не правиш нищо, никакво действие, никакво движение. Сякаш, че всичко е спряло, времето е спряло. И в този момент на направене ти си в съзвучие с настоящето, ти си в съзвучие с Бога. Действията стават част от миналото. Действията могат да бъдат в бъдещето, те могат да бъдат в миналото, но Бог е винаги в настоящето. Бог няма минало и няма бъдеще. И Бог нищо не е направил, когато си мислиш, че Той е създал света, ти създаваш Неговия образ по себе си. Ти не можеш да останеш без нищо да правиш, ще станеш твърде неспокоен, това ще те накара да се чувстваш наловко, затова ти си представяш и Бог като творец. Не само като творец, християните казват, че в продължение на 6 дни Той е творил, а на седмия, в неделя, си починал ваканция. Библията казва, че Бог създал човека по своя образ. Изглежда, че е вярно точно обратното – човекът е създал Бога по своя образ. Тъй като не можеш да останеш незаед, ти и мислиш, какво ще прави Бог, ако не създава света. И тъй като ти се уморяваш от правене, си мислиш, че и Бог трябва да се уморил след 6 дни, затова на седмия си починал. Това е чист антропоморфизъм. Ти мислиш за Бога точно както би мислил за себе си. Не, Бог не е създал света. Светът се появява от неговата неактивност, светът се появява от неговото неправене. Светът е разцъфтяване на Бога, точно като едно дърво. Смяташ ли, че дървото създава световете, прави големи усилия? Упражнява се, чертае планове, допитва се до експерти? Дървото въобще нищо не прави. Дървото си е просто там, с нищо не се занимава. В това състояние на незаетост цветовете разцъфтяват от само себе си. И помни, че ако някой ден дърветата оглупят, станат глупави като хората и започнат да се опитват да раждат цветовете, тогава ще престанат да се появяват цветове. Те няма да се раждат, защото винаги са се раждали без усилия. Просто наблюдавай цветето, можеш ли да забележиш в него нещо което да ти напомни усилие? Самото естество на цветето е така свободно от усилие, то просто се отваря. Птици пеят в утринта. Смяташ ли, че ходят при рави шанкър да се учат? Смяташ ли, че правят нещо с утринта, когато започват да пеят? Не, нищо подобно. Слънцето изгрява и от тяхната празнота се поражда песен. Най-голямото чудо на света е, че Бог го е създал, без да направи нищо. Той се е появил от нищото. Четов за живота на Вагнер, един немски композитор и велик музикант. Някой попитал Вагнер, можеш ли да кажеш нещо за тайната на това, че си създал такава прекрасна музика и защо? Вагнер казал, защото бях нещастен. И още, ако бях щастлив, нямаше да напиша и една нота. Хората, които са нещастни, трябва да запълнят живота с въображение. Защото в тяхната реалност липсва нещо. И той в много отношения е прав. Хора, които никога не са обичали, пишат поезии за любовта. Това е заместител. Ако любовта наистина се случила в живота, кой го е грижа да пише поезия за нея? Самият човек ще поема, няма да има нужда да я пише. Вагнер казал, поетите пишат за любовта, защото са пропуснали. И тогава той заявил нещо от огромна важност. Аз мисля, че Бог е създал света, защото е бил нещастен. Велико прозрение, но прозрението се отнася за човека, а не за Бога. Ако питаш мен, Бог е създал света. Преди всичко той не е творец, а творчество, но използвайки стария израз, Бог е създал света не защото е бил нещастен, но защото е бил толкова щастлив, че е преливал от щастие. Той е имал толкова много. Там, в градината, Дървото цъфти не защото е нещастно. Цветецът се ражда само тогава, когато дървото има в себе си твърде много за споделяне и не знае какво да прави с него. Цветовете са преливане на излишъка. Когато дървото не е добре нахранено, не е добре полято, не е получило достатъчна порция от слънчева светлина и грижа и любов, то няма да цъфне, защото цъфтежът е лукс. Той се случва само тогава, когато имаш твърде много, повече, отколкото имаш нужда. Когато имаш прекалено много, какво ще правиш? То ще се превърне в тегло, ще се превърне в товар, от който трябва да се освободиш. Дървото избоява и цъфти, той дошло до своя момент на лукс, светът е Божият лукс, разцъфване. Той има толкова много, какво да прави с него? Той го споделя, той го изхвърля навън, той започва да се разширява, той започва да твори. Но винаги помни, че той не е творец, подобно на художника, който рисува. Художникът е отделен от своята картина. Ако художникът умре, картината ще продължи да живее. Бог е творец, подобно на танцор, танцът и танцорът се едно. Ако танцорът спре, и танцът спира. Ти не можеш да отделиш танца от танцора, не можеш да кажеш на танцора, дай ми танца си, ще си го занеса в къщи. Готов съм да го кукя. Танцът не може да се купи. Той е едно от най-духовните неща в света, защото не може да се купи. Ти не можеш да го отнесеш, не можеш да го превърнеш в стока. Когато танцорът танцува, танца го има. Когато танцорът спре, той изчезва все едно, че никога не го е имало. Бог е творчество. Не, че той е творял някога в миналото и след това е спрял и сие. Почивал. А от тогава какво прави? Не, Той непрекъснато твори. Бог не е случка, Той е процес. Не, че някога Той е творял и след това е спрял. Тогава светът щеше да е мъртъв. Той непрекъснато твори, точно както птиците пеят и дърветата цъфтят и облаците се движат по небето. Той твори и Той няма нужда да си почива, защото творчеството не е някакво действие, то не уморява. Той излиза от Неговото нищо. Това се има предвид, когато ние на изток казваме, че Бог е празнота. Само нищото може да бъде безкрайно, нещото не може да не бъде крайно. Само от нищото е възможно едно безкрайно разгръщане на живот, битие, не от нещо. Бог не е някой, той е никой или поточно никойност. Бог не е нещо, той е нищо или още поточно нищостност. Той е една творческа празнота, това което Буда е нарекал Шуня. Той е творческа празнота. На какво ви уча аз? Аз ви уча на същото да станете творчески празноти, неизвършители, наслаждаващи се просто от съществуването. Ето защо този въпрос ще се появи в ума на всеки рано или късно. Ти питаш, понякога се чудя какво правя тук. Правилно се чудиш, ти тук нищо не правиш. Умът ти може да ти дава отговори, но не ги слушай. Слушай моя отговор. Ти тук нищо не правиш, аз не те уча да правиш нещо. Умът ти може да казва, че ти учиш медитация, правиш медитация, йога, това или онова, или се опитваш да постигнеш просветление, сатори, са матхи, все глупости. Това идва от умът ти, защото умът постига, умът не може да остава без активност. Умът не спира да създава една или друга активност. Печелиш пари, ако си свършил с това, тогава печели медитация, но печели. Постигай нещо, прави нещо. Ти се плашиш, когато не правиш нищо, защото изведнъж си изправяш лице в лице с творческата празнота. Това е лицето на Бога. Ти си в хаос, ти падаш в една безкрайна пропаст и не можеш да видиш дъното. Няма такова. Седейки пред мен, какво правиш? Просто седиш. Това е значението на зазен. В учението зен медитацията се нарича зазен. Зазен означава просто седене, без да правиш нищо. Ако ти можеш просто да седиш до мен, това е достатъчно, повече от достатъчно. Нищо повече не е необходимо. Ако можеш просто да седнеш, без да вършиш нищо, дори и да не вършиш мислени мечтайне, Ако можеш просто да седнеш до мен, това ще извърши всичко. Изведнъж ти ми идваш твърде много. Казваш. Да, ако просто седнеш, аз ще бъда за теб твърде много, защото ако просто седнеш, изведнъж аз ще потека в теб. Ако просто седнеш, ти незабавно ще осъзнаеш светлината и любовта и тогава ще кажеш. Искам да те напусна, защото те е страх от светлината и любовта. Ти си станал обитател на мрака. Ти си живял в мрак толкова дълго, че очите ти се страхуват. Няма значение какво казваш, че би искал да живееш светлина, твоите дълбоко вкоренени навици се дърпат и ти казват, къде отиваш. Ти имаш големи инвестиции в мрака. Цялото ти знание има отношение към мрака. На светло ти ще си напълно невеж. Цялата ти мъдрост и опитност идват от мрака, на светло ти ще си гол, разсъблечен. Всичко, което знаеш, принадлежи на мрака, на светло ще откриеш че си само едно невинно бебе, детенце, което не знае нищо. Ти си живял в обвързване и сега те е страх да бъде свободен. Ти непрекъснато говориш за свобода и е мукша, абсолютната свобода, но ако наблюдаваш себе си, ще разбереш, че всеки път, когато свободата ти се изпречи на пътя, ти бягаш. Страхуваш се, може би говориш за свободата просто за да се самозалъгваш, може би тя е някакъв заместител, заместителя за който говори и Вагнер. Ти си в робство, ти никога не си познавал свободата. Ти говориш за свободата, ти пееш песни за нея и чрез тези песни получаваш едно съпреживено удовлетворение, все едно, че си станал свободен. Това е една, все едно свобода. Но с мен к'я няма да е, все едно, тя ще е реалност. Ти си се оплашил от реалността. Ти все питаш за любовта, но когато тя дойде, ти бягаш, защото любовта е опасна. Една от най-големите опасности в живота е любовта. Умът може да се установи в женитбата, но не и в любовта. Умът винаги иска закон, а не любов. Умът винаги обича реда, а не хаоса, който любовта представлява. Умът иска да пребива в сигурност, а любовта е най-голямата несигурност, на която можеш да попаднеш. Когато любовта дойде, ти се страхуваш до самите си корени, тресеш се и трепериш. Защото ако и се позволи на любовта да влезе в теб, тя ще разруши умът ти. Умът казва, бягай. Бягай веднага. Умът се опитва да се спаси. Ти си живял в твърде дълбок контакт с ума и твърде много си се привързал. Ти си мислиш, че каквото казва умът е вярно, ти си сигурен, че всичко, което дава сигурност на умъти. Дава сигурност и на теб. В това е цялото неразбиране. Смъртта на ума ще бъде живот за теб, а животът на ума не е нищо друго, освен смърт за теб. Отъждествяването трябва да се разчупи. Трябва да осъзнаеш, че ти не си ум. Само тогава можеш да бъдеш близо до мен, само тогава ще се разсее това усилие да напуснеш и да избягаш. Иначе ти можеш да си намериш причини да напуснеш, но всички тези причини ще бъдат фалшиви. Истинската причина ще е тази, че ти не си способен да позволиш на светлината да влезе, не си способен да позволиш на любовта да влезе и да разруши твоя ум, да разруши твоето его и да те роди отново. Въпрос, твоето учение изглежда е това: Бъди напълно самият себе си. Това е отвъд мен. Как може човек да бъде самият себе си, ако не е? Нека да ти задам един друг въпрос: Как можеш да не бъдеш самият себе си? Ти можеш да мислиш, че е така, но друго, освен самият себе си, ти не можеш да бъдеш. Ти можеш да се смяташ за някой друг, можеш да си представяш, че си някой друг, но през цялото време ти ще си просто самият себе си, нищо друго. Така, че дали вярваш или не, че си самият себе си, няма значение. През цялото време ти ще си оставаш самия себе си. Ти можеш да продължаваш да търчиш подирсенки, но все някой ден ще трябва да разбереш, че просто си вършил нещо абсурдно. Как може да си друг, освен самия себе си? Как питаш ме как може човек да бъде самия себе си? Аз те питам, как може човек да бъде друг, освен самия себе си, и в моя въпроса отговорат. Никой никога не е бил друг, освен самия себе си, никой никога не може да бъде друг, освен самия себе си. Да бъдеш самият себе си е единственият начин да бъдеш и нищо не може да се направи за това. Можеш да вярваш. Това е все едно да спиш през нощта в Пуна и да сънуваш, че си във Филаделфия. Това не причинява промяна в реалността. Ти си оставаш в Пуна, тук някъде в Емобо. Оставаш в Пуна, Филаделфия е просто един сън. На сутринта няма да се събудиш във Филаделфия, помни това. Ще се събудиш в Пуна, в Емобо. Колкото и да е тъжно, такива са нещата. Нищо не може да се направи за това, най-многото пак да сънуваш Филаделфия. Вие сте богове. Това е вашата реалност. Можеш да вярваш. Ти си вярвал в много неща. Понякога си вярвал, че си дърво, много дървета все още вярват в това. Понякога си вярвал, че си животно, тигър, лъв. Някой Хора членуват в лъвския клуб Лайенбеха Ботмал Сенхви. Не им стига да са хора, лъвове. Друг път си вярвал, че си лъв и тогава ти си бил лъв, един сън. Друг път си вярвал, че си скала и ти си бил скала, един сън. Винаги си сменял сънищата. А сега времето е дошло. Събуди се. Аз не ти давам още един сън, не забравяй. И копна е за това, би искал аз да ти дам още един сън, но няма да ти дам друг сън. Ето защо да си с мен е трудно и тежко, защото аз настоявам да се събудиш. Стига толкова. Сънувал си твърде много, ти сънуваш от цяла вечност. Ти просто сменяш сънищата. Когато ти умръз един сън, започваш да го сменяш, сънуваш друг сън. Цялото ми усилие е да те разтърся, да те стресна, да те събудя. Това не е въпрос на постигане на някакво ново нещо. То е твое естество. Само си отвори очите, остави сънищата, остави облаците и прозрението. Той е въпрос на яснота и разбиране, това е всичко. Между теб и Исус, между теб и мен, между теб и Буда няма разлика в естеството, никаква. Ти си съвсем същият. Разликата най-много е тази, че ти си заспал, а Исус не е заспал, това е всичко. Затова не дай да ме питаш как да си самият себе си, ти не можеш да си нещо друго. Просто ме попитай как да си буден. Ти си самият себе си през цялото време. Просто бъди малко побуден, прибави едно ново качество на будно съзнание, просто наблюдавай. Не се опитвай да бъдеш нещо, защото това отново ще бъде един сън. Просто наблюдавай, кой си ти, къде си, просто наблюдавай и бъди. И остави това така да бъде. Тогава събитието, внезапното събитие, може да дойде във всеки момент. Небесата могат да се отворят и духът Божи, подобно на гълъб, може да слезе в теб. Всъщност това е просто един начин да се каже нещо, което не може да бъде казано. То може да се каже и със съвсем противоположни термини. Нека да го кажа, когато Йоанн Кръстител е посвещавал, е кръстил Исус, Исус е отворил и духът Божий, подобно на гълъб, се освободил от него и полетял в безкрайното небе. Това също е съвсем идентичната истина. Той е просто начин да се каже тя чрез две полярности. Вие сте богове и никога не сте били нещо друго. Тогава защо аз да се тревожа, ако искаш да спиш малко по-дълго? Няма нищо лошо, изборът е твой. Можеш да имаш още малко сън, да се обърнеш на другата страна и да си поспиш още малко, да продължиш още малко. Да хъркаш, няма нищо лошо. Но не се опитвай да се усъвършенстваш, не се опитвай да постигаш нещо. Не се опитвай да ставаш нещо, защото ти вече си това, което можеш да станеш. Същността е твоето единствено ставане, ти носиш своята съдба вътре себе си. Отпусни се. И бъди. Въпрос, и ти ли все още учиш? Да, защото ако спреш да учиш, умираш. Ученето е живот. Ти можеш да ме попиташ, все още ли си жив? Въпросът ще е същият. Егото е един перфекционист и то смята, че когато си постигнал, когато си станал просветлен, вече няма учене, тогава ти вече знаеш всичко. Но ако знаеш всичко, това всичко ще бъде крайно. Просто от това, че е познато, то се превръща в крайно. Ти не можеш да познаваш безкрайното. Безкрайно означава просто, че ти продължаваш да учиш и да учиш, и да учиш, и краят никога няма да дойде. Това е едно безкрайно пътешествие. То започва, но никога не свършва. Но тогава егото си мисли, щом като е така, каква е разликата, като и ние учим? Разликата е тази, че вие учите... Докато сте дълбоко заспали, несъзнателни, а този, който е посветен, учи съзнателно. Твоето учене не е знаене, твоето учене е знание, мъртва информация. Човек, който е събуден, неговото учене не е като знание, неговото учене е просто знаене. Той е като огледало. Огледалото непрекъснато отразява. Прелити птица пред огледалото и той е отразява. Има ли момент, в който можеш да кажеш «Сега огледалото е съвършено, то не отразява нищо»? Когато огледалото е съвършено, то ще отразява съвършено, това е всичко. Когато си събуден, ти учиш съвършено. Не че спираш да учиш, не че защото си станал съвършен, няма повече какво да знаеш, так напротив. Колкото повече знаеш, толкова повече има какво да се знае. Колкото повече отваряш очите си, толкова повече те заобикаля безкрайното. Това е едно безкрайно пътешествие. Аз все още уча. И съм щастлив, не бих искал да иначе. Не бих искал да дойда до момент, когато да мога да кажа, знам всичко, защото това ще е смърт. Тогава какво? Тогава реката е замръзнала, тогава тя вече не тече. Не, съвършената река продължава да тече, тя не замръзва. Аз ще продължавам да уча, Буда и Исус все още учат. Така трябва да бъде. Емахавира все още учи, независимо какво казват джайните. Те казват, че той е познал всичко, станал е всезнаещ, тъй като тук участва. Егото им. Техният учител как може все още да учи? Това означава, че той е все още несъвършен. Затова джайните казват че Махавира е познал всичко, станала Сарвадя, всезнаещ, всеведущ. Това е тяхното его, а не Махавира. Ако кажеш на християните, че Исус все още учи, те много ще се разгневят. Божият син, единородният син на Бога, как може той все още да учи? Той знае всичко. Но аз ти казвам, той все още учи, защото е все още жив, жив с безкрайността, учийки безкрайно, но... Разбира се, съвършено. Това е много трудно да се разбере, защото твоето его винаги търси цели и ако ученето продължи за вечни времена, тогава няма цел. Но аз ти казвам, така е животът. Животът няма цел, той е една вечно течаща река, винаги достигаща, но никога не достига, винаги пристигаща, но всяко пристигане се превръща в ново отпътуване. Отиди в Хималайте. Ходи, движи се. Изкачи се на върха. Докато си се катерил нагоре, друг връх отвъд него е нямало. След това си достигнал върха и много повече върхове са ти се разкрили. Ти продължаваш все по-нататък и по-нататък и по-нататък. Това е един непрекъснат процес. Бог е процес. Дори Бог учи. Така трябва да бъде, иначе той би бил глупак. Той не е глупак, той учи. Той се развива. И това е прекрасно. Нищо не е статично, всичко е динамично. Това имам предвид, когато казвам, не говори, Бог е, винаги казвай, Бог се случва. Не използвай статичен термин, не използвай съществително за него, използвай глагол. Кажи, той се случва, кажи, той учи, като, той е процес, той е река и ще си попаднал на истината. Да, аз непрекъснато уча. Във всеки момент животът е така страхотно прекрасен и обширен, така страхотно безкраен и мистериозен. Да кажеш за някой, че е познал всичко, ще бъде богохулство. Въпрос, защо Исус непрекъснато говори в неразбираеми притчи, които пори объркват и неговите ученици в повечето случаи? Това дали е била нарочна техника? Не би ли могъл той да бъде подиректен, подобно на теб? Кой ти е казал, че аз съм директен? Може да си останал с такова впечатление, докато си ме слушал. Помисли и е по покъсно върху това, ти ще ме намериш по-объркващ от Исус. Той поне е бил последователен. И никога не задавай такива въпроси, защото те показват, че ти си седнал там като някакъв съдник. Защо Исус е правил това или онова? Ако дори Исус не може да избегне твоите съждения, как някой друг би могъл? Защо не можеш да приемеш нещата, каквито са? Защо това цвет е бяло, а не червено? Не е ли това глупа въпрос? Това цвете е червено, онова цвет е бяло. Защо? Едно детенце се разхождало с дъх Лоуренс в градината и го попитало, защо дърветата са зелени? Да погледнал детенцето и рекал, те са зелени, защото са зелени. Исус и Исус, аз съм си аз. Исус не ми е последовател, нито пък аз съм Негов последовател. И хубавото е, че всеки е уникален, иначе животът щеше да е скучен, монотонен. Но хората са глупави, те все идват при мен и ме питат, защо Буда е казвал това, защо Емахавира никога не е казвал това? Емахавира си е Емахавира, Буда си е Буда. Ганг тече на изток, а нармада все на запад тече, какво да правиш? Ако всичките реки течеха на изток, смяташ ли, че светът би бил по-добър? Само си помисли за един свят с 4 милиарда буди. Можеш ли да си представиш нещо по-отечечително? Те ще почнат да се самоубиват. Накъдето и да се обърнеш, ще срещаш своето повторение. Накъдето и да погледнеш, все едно, че. Се оглеждаш в огледало, всички хора все едни и същи. Не, хубаво е, че всеки е уникален. Защо мечтаеш за такива неща? Исус е чудесен в своите притчи. Без притчите той нямаше да е такъв, без притчите нещо щеше да липсва. Той е един от най-прелесните разказвачи. И, разбира се, красотата на притчата е в това, че обърква разсъдъка. Но вие сте като децата, смятате, че една история е съвършена, ако тя има завършек поука. Вие сте съвсем като учениците в училище, които не са доволни. Ако историята не завършва с заключение и ако това заключение не е математически точно, тогава те са доволни, но тогава историята е мъртва. История със съвършен завършек е мъртва. Притчата се опитва да покаже нещо, а не да каже. Тя го показва по много обиколен начин, заключението трябва да се даде от теб. Тя оставя празнина, дава ти някакво пространство да откриеш завършека. Притчета е творческа. Когато една история е напълно завършена, като две и две равно на четири, тя не оставя пространство за твоето въображение, не оставя пространство за твоята медитация. Тогава тя е просто математика. Тя вече не е поетична, тя е мъртва. Ти би искат някой абсолютно точно да ти каже какво има предвид, но това, което представлява върховното значение, не може да ти се покаже. Върховното значение ще бъде винаги индиректно, подразбрано, казано и все пак неказано. Ти чувстваш нещо неясно, но то не е никога конкретно. Ако стане конкретно, то ще е от този свят. Ако стане неясно, неопределено и го следваш и се опитваш да намериш нишката, самото усилие да намериш нишката ти се издигаш над нещото, ти вече си влязал в един друг свят. Притчата не е обикновена история, тя е символична, тя е творческа. Ако слушаш, ако се опитваш да я разбереш, твоето разбиране ще стане по-голямо, отколкото е било, преди да си чул. Една обикновена история остава под твоето разбиране, ти можеш да я разбереш напълно, защото тя няма нищо отвъд себе си. Притчите са от отвъдното, една стъпка навътре в твоя ум, една стъпка навън и друга стъпка отвъд. Това е убеждение. Исус непрестанно говори в притчи. Той наистина иска да те обърка, защото говори за нещо, което е неизразимо, обягващо, мистерия. Той говори за мистериозното. Трябва да ти се оставят пролуки, за да почувстваш. Притчите трябва да са като. Загадки, които да те предизвикват и чрез предизвикателството ти да израстваш. И никога не сравнявай, защо Исус е такъв. Дърветата са зелени, защото са зелени. Исус е просто като Исус и като никой друг. Ето защо аз непрекъснато настоявам и ти също да бъдеш. Просто бъди себе си, не бъди никога някой друг. Не бъди никога християнин, не бъди никога индус, не бъди никога джайна, защото тогава ти ще следваш един шаблон и не ще намериш душата си. Душата е твоя, индивидуална, уникална, а шаблонът е публичен, колективен, социален. Никога не се опитвай да бъдеш някой друг. Просто се опитай да откриеш кой си ти и дай възможност на това, което си, приеми го, посрещни го, наслаждавай се в него, така че то да се подхранва, така че то да расте. Чрез теб Бог се опитва да стане някой, какъвто никога преди Той не се е опитвал да бъде. Бог не се повтаря, Неговото творчество е безкрайно. Той никога не кара един и същ модел, Той не е Хенри Форд. Той е абсолютно изобретателен. Той не спира да опитва всеки ден новото, свежото. Той никога не си дава труд да повтаря някой модел отново, но винаги подобрява. Той е голям новатор. Ето това е творчество. Затова не се опитвай да станеш като Исус, защото тогава Бог няма да те приеме. Един хасид, хасидизъм е мистична школа в древен Израил. прев умирал. Името му било Йосия. Някой го попитал, ти моли ли се на Бога, сключи ли мир с него? Сигурен ли си, че Моисей ще свидетелства за теб? Йосия погледнал към питащия и отговорил, не се тревожа за Моисей, защото когато си изправя пред Бога, аз ще знам със сигурност, че той няма да ме пита. Йосия, защо не си бил Моисей? Той ще ме попита. Йосия, защо не си бил Йосия? Така, че аз се тревожа за себе си. Спри да говориш глупости. Мой Мойсей, какво общо имам с Мой Мойсей? Целият ми живот се пропиля заради това. Сега зумирам, и съм изправен пред истинския въпрос, който той ще ми зададе. Ти юсия е ли беше, или не? Аз те направих да бъде специален, уникален. Ти достигна ли този връх, или не? Да не си пропуснал възможността? Бог със сигурност ще те пита, можа ли да станеш себе си? Никакъв друг въпрос няма да ти бъде зададен. Не дей да питаш, защо Исус винаги е говорил в неразбираеми притчи. Така му харесва. А притчата трябва да е неясна, замъглена, осветена от пламък на свещ. Твърде. Много светлина ще убие притчата, прекаленията нали се умъртвява. Поезия е това. Това дали е било нарочна техника? Ти никога не можеш да отидеш отвъд техниката, твърде много си обсебен от нея. Всичко за теб се превръща в техника. Исус е такъв, това не е въпрос на техника. Той не следва някаква техника, той не е последовател на Д.Л. Карнеги, не е чел книгата, как да печелим приятели и да влияем на хората. Той не следва никаква техника, не е бил американец. В Америка всичко се е превърнало в техника. Дори ако искаш да се любиш, отиваш и научаваш техниката. Можеш ли да си представиш ден, по нещастен за човечеството от този? Дори и животните не питат. Те знаят до съвършенство как да се любят, те не ходят на училище, за да се научат на техниката. Но в Америка всичко се е превърнало в техника. Как да се държиш приятелски, дори и това трябва да се учи. Нима човекът така напълно се е загубил. Че трябва да се учи дори и на приятелско отношение. Хора идват при мен и аз се им казвам смейте се! Те ме питат как да се смеят. Как да се смееш? Научи се от Вами, Сардар Городел. Той е един съвършен учител. Чух обаче слух, че някои хора му забраняват да се смее. Те му казват Медитацията ни се нарушава. Поради смех да ти се наруши медитацията, тогава тя значи е без всякаква стойност. Ти трябва да се учиш на всичко. Аз мисля, че рано или късно ще трябва да се учиш и как да дишаш. Възможно е така да стане, защото при теб много други неща са по същия начин. Ти трябва да се учиш как да спиш, как да релаксираш. Някога те са били естествени, точно като дишането. Отиди и питай някой първобитен човек, той просто ще ти се изсмее, ако го попиташ. Как успяваш да заспиваш така дълбоко? Ще ти отговори, що за глупа въпрос. Аз просто лягам и заспивам. В това няма как. Но ти ще кажеш, и все пак би трябвало да има някакъв трик, защото аз опорито упорито се опитвам, а нищо не се получава. Ти сигурно знаеш някаква тайна, която криеш. Той не крие нищо, това така става. Той просто ляга и заспива. Няма промеждутък между тези две състояния. Все някой ден човекът ще започне да пита как да диша и тогава, ако му кажеш, просто дишай, в това няма как, той няма да ти повярва. Как да обичаш, как да живееш, как да се смееш, как да бъдеш щастлив, това са все прости неща, нямат нужда от как. Това са естествени неща, не са техники. Ето такъв е Исус. Той обича начина, по който разказва своите притчи. Обича го. Той знае, че притежава някакъв вроден талант да разказва притчи. Притчата не е аритметика. Тя не трябва да е твърде ясна, иначе ще се загуби плантата. Тя трябва да е обеждаване, а не реклама. Тя не трябва да спори, за да не се замъгли плантата, инак защо да не спори, на место да се разказват притчи? Тя не трябва да доказва, а само да загатва и при това необстойно. Просто няколко намека, които да провокират твоята същност, да те направят бдителен. Веднъж Джоан заговорил говорил пред учениците си и докато говорил, както обикновено става с учениците, мнозина от тях заспали дълбоко. Трябва да е било късно вечерта и те били уморени, а Джоан за им говорил трудни неща отвъд тяхното разбиране. Когато нещо е над възможностите ти, изглежда е по-добре да си починеш и поспиш, отколкото да се измъчваш. В един момент Джоанц заустановил, че многото от учениците са заспали дълбоко и няма смисъл да продължава. Те дори хъркали и му пречели. Тогава той разказал една притча. Той казал, един човек си имал магаре и веднъж отивал на поклонение до някакво свято място. Той бил много беден, а по едно време огладнял. Не му станали никакви пари, затова продал магарето, което я сдел на един богат пътник. На другия ден обаче, когато следобедното слънце силно напичало, той се скрил под сянката на магарето да си почине. Новият собственик на магарето му рекал, не е хубаво това. Ти продаде магарето. Продадох магарето, отговорил му човекът, но не и сянката. Всички се събудили, никой не спял, никой не хъркал. Когато разказва за магарета, магаретата веднага чуват. Жуанц заказал. Свърших с тази история. Сега да си дойда на думата. Всички обаче викнали, чакай. Разкажи ни историята до край. Това не беше история, отговорил Чжоан за „ това беше притча. Вие се интересувате повече от магарета, отколкото от мен. Сега обаче всички били възбудени, какво станало после? Но Чжоан за не продължил да разказва, не завършил историята. Тя и не била предназначена да бъде завършена, а била само да покаже как човешкият му се интересува повече от глупости, отколкото от стойностни и възвишени неща, интересува се повече от простотии. Но това ми хареса. Жоанц запостъпил великолепно. Той дал на всичките глупави умове известна идея, някакво указание, някакъв намек. Исус говори в притчи по много причини. Но тези причини не са техники. Ти можеш да мислиш за тях така, но те не са техники. Това просто му е дошло естествено, той е бил добър разказвач. Но ти можеш да си помислиш за причините, поради които той е говорил в притчи. Първата, големи неща е възможно да се кажат, ако се създаде около тях атмосфера на драма. Ако ги кажеш без драматичен акцент, те няма да произведат въздействие. Ето защо историите живеят, живеят за вечни времена. Ведите могат да изчезнат, но Рамаяна, историята на Рам, няма да изчезне. Тя е история, тя ще бъде запазена. Упанишадите могат да изчезнат, но причите на Исус ще останат. Те витаят около теб, превръщат се в атмосфера. Голите принципи се забравят бързо. А по времето на Исус не са писани книги. Всичко, което Исус е казал, е записано много, много години след това. През тези много години той е било само в паметта на унези, които са го слушали. Причата може добре да се запомни. Ти ще забравиш какво съм казал, но няма никога да забравиш причите, анекдотите, вицовете. Ти можеш да забравиш Емахавира или Мойсей, но няма да забравиш настрадин ходжа. Емахавира е твърде далечен, ходжата ти е съсед. Емахавира може да е някъде в Емукша, ходжата е просто в теб. Той е самият теб, ти ще можеш да разпознаеш себе си в него. Така, че може и да има причини, но не се тревожи за тях. Това е пътят на Исуса и хубавото е, че той никога не е опитвал нечи друг път. Фюдиизма е имало много пророци, велики пророци, Яремия, Езекил. Те са имали свой път. Даже Йоанн Кръстител не е използвал никога притчи. Това трябва да се разбере. Пророците са нещо характерно за иудеизма. Тях ги няма никъде другаде. Мистици има навсякъде. Буда е мистик, а не пророк. Емахавира е мистик, а не пророк. Мистик е този, който е постигнал Бога, пророк е този, при когото Бог е дошъл. Това съществува само в иудеизма, концепцията за пророците, защото само в иудеизма Бог търси човека. Във всички други религии човек търси Бога. Когато човек търси Бога и го намери, той става мистик. Когато Бог търси човека и го намери, човекът става пророк. Когато човекът е отишъл при Бога, той е мистик. Когато Бог е отишъл при човека, човекът е. Пророк. Когато капката се влее в океана, това е мистикът. Когато океанът се влее в капката, това е пророкът. Пророкът е един напълно смахнат и огнен човек. Разбира се, той трябва да е такъв. Океанът е дошъл при него. Иеремия, Езекил, Йоан Кръстител, те са пророци, побъркани хора, Божии луди. Словото им е огън, те не говорят в притчи. Изразите им са като киселина, изгарят те. Те не могат да те утешат. Буда е много успокояващ, Кришна е просто приспивна песен, която те обгръща, успокоявате, утешавате, лекувате. Пророкът просто те изгаря с някакво непознато желание, прави луд. Исус е едновременно пророк и мистик, такъв, който отишъл при Бога и при когото Бог е дошъл. Понякога той говори като Йоанн Кръстител, а понякога като Кришна. Понякога успокоява, а понякога наранява. Той се явява един много дълбок баланс, пророк и мистик едновременно. Ето защо ще намериш в него синтез. Ще намериш в него всичко от юдаизма, всичко, което е прекрасно и велико, но ще намериш в него и всичко, което е прекрасно в Кришна, Буда, Емахавира, в джейнизма, в индуизма и в будизма. Исус е кулминацията, сякаш всички религии на света се събират в него и достигат до кръсчендо. Той понякога говори като пророк, Призовавате, провокирате, апелира към теб. Но това не е единственото му качество. Той успокоява, разказва притчи, утешава, дава ти приспивна песен. Той те събужда и ти помага да заспиш. Но той си е такъв. Не забравяй, че всичките обяснения са обяснения постфактум. Основното нещо е, че той си е такъв и за него невъзможно е да е друг. Сократ е бил отровен. Съдът решил той да бъде убит, но хората много го обичали, дори в съда почти половината били за него. За това му дали една възможност. Казали му: Ако спреш да говориш за истината, ако си мълчиш, можеш да бъдеш помилван и да избегнеш смъртта. Сукрат отговорил: Това ще е невъзможно. Това ще е по-смъртоносно и от смъртта, защото да говоря за истината е единственият начин, по който аз знам да живея. Ще е по-лошо и от смърт. Затова, моля, убийте ме, защото ако ме оставите и ми кажете да си мълча, няма да е възможно. Не съм такъв човек. Да говоря за истината е единственото, което познавам единственото. Само такъв мога да бъда. Не мога да ви обещая, че ще спра да говоря истината, защото дори и да спра, даже и моето безмълвие ще казва само истината. Така, че не мога да ви го обещая. По-добре да ме убиете, и той бил убит. В това има голям смисъл. Сукрат си е сукрат. Той си е такъв и няма начин да бъде друг. Всички обяснения са обяснения в последствие. Но не се грижете за тях. Обичайте, ако можете, и ако не можете да обичате Исус, забравете за Него и намерете някой друг, когато можете да обичате. Не се грижете за обяснения и доводи и доказателства. Само любовта ще ви помогне да разберете, нищо друго. Когато обичате един човек, който и да е Исус или Кришна, когато обичате един човек, веднага разбирате, че той си е такъв. Тогава не искате той да е друг. Любовта никога не иска да променя, когато и да било. Любовта приема, разбира. Въпрос. Когато отговаряш и съобщаваш името на този, който е задал въпроса, има ли някаква мистерия за такъв отговор? Моля, обясни това, но ако е възможно... Не казва името ми, защото понякога звучи твърде помпозно. Това е от една саня си. Аз няма да й кажа името, защото дълбоко в себе си тя иска името и да бъде съобщено. Тя не задава въпроса за първи път. Аз избягвам този въпрос вече много пъти. Дълбоко в себе си тя иска името и да бъде съобщено, за да стане то част от историята, част от летописа. Това сега е последното и усилие. Тя се опитва да ми играе номера, казвайки, ако е възможно, не казвай името ми, за да ме провокира. Но ти не можеш да ме провокираш. Седма беседа, 27 октомври 1975 година. Седем аз не дойдох за праведните. От Матея. Глава 9. Девет и като минуваше Исус оттам, видя едного человека, че седеше на митарницата, Матейна име. И рече му: Дойди след мен, и той стана и отиде след него. Десет. И когато бе седнал на трапезата в къщи, ето, мнозина емитари и грешници дойдоха и наседаха с Исуса и с учениците Негови. Единайсет. И фарисиите, като видяха това, рекоха на учениците Му: Защо Вашият учител с емитарите и грешниците на едно яде? Дванайсет. Е Исус като чу това, рече им: Здравите нямат нужда от лекар, но болните. 13 дете още научете се, що е милост искам, а не жертва, защото не дойдох да призова праведните, но грешните на покаяние. От Лука. Глава 9. 23 казваше още на всички: Ако иска някой да дойде след мен, нека се отрече от себе си и нека носи кръста си всеки ден и нека ме следва. 24, защото. Който иска да спаси живота си, ще го изгуби. И който изгуби живота си заради мен, той ще го спаси. 25. Защото какво се ползува човек, ако спечели всичкия свят, а погуби или отщети себе си? Религията е в основата си, всъщността си един бунт. Тя не е конформизъм, тя не е принадлежност към някаква организация, общество, църква, защото принадлежността се поражда от страх, а религията свобода. Страшно е да си сам. Човек обича да принадлежи към нация, църква, общество, защото, когато принадлежиш към тълпата, ти забравяш своята самота. Тя не изчезва, но ти забравяш за нея. Ти се самозалъгваш, създаваш около себе си сън, сякаш не си сам. Все пак ти си оставаш сам, това е само някакво опоиващо средство. Религията не е опоиващо средство. Тя не те прави несъзнателен, тя ти дава осъзнаване а осъзнаването е бунтовно. Когато се осъзнаеш, ти не можеш да принадлежиш към никакво общество, към никаква нация, към никаква църква, защото когато се осъзнаеш, ти ставаш съзнателен за строгата красота на самотата. Ти ставаш съзнателен за музиката, която непрестанно звучи вътре в твоята душа. Но ти никога не си си позволявал да бъдеш сам, за да я. Чуеш да бъдеш в хармония с нея, да бъдеш едно с нея. Религията не е конформизъм, защото целият конформизъм е механически. Ти правиш някакви неща, защото от теб се очаква да ги правиш. Ти ги правиш, защото трябва да живееш с хората и трябва да следваш техните правила, правиш ги, защото си възпитан да ги правиш. Отиваш на църква, отиваш в храма, молиш се, правиш ритуали, но всички е празно. Ако сърцето ти не е в това, всичко е мъртво и механично. Ти можеш да правиш всичко точно както е предписано, без грешка, може би съвършено, но и тогавато също е мъртво. Чувал съм, че президентът Кенеди е трябвало да подписва толкова много писма, документи и да дава автографи, че е трябвало да изобретят за него един малък механизъм. Машинката се подписвала заради него, като при това подписът бил толкова съвършен, че никой експерт не би могъл да каже кой подписа на механизма и кой е истински. Дори самият президент Кенеди не бил в състояние да различи истинския подпис от фалшивия. Малкъл Мема Грич разказва, че когато Кенеди бил убит, забравили да изключат машината и тя продължила да работи. Президентът продължил да подписва лични писма дори и след смъртта си. Механизмът си е механизъм. Ти ставаш християнин, тогава се превръщаш в механизъм. Държиш се все като че ли наистина обичаш Христос, но това. Като че ли не трябва да се забравя? Ти ставаш будист, държиш се все като че ли следваш Буда, но не трябва да забравяш това, като че ли. Твоят подпис може да е съвършен, но той идва от един мъртъв механизъм. Религията не е конформизъм. Конформизмът е между индивида и миналото, а религията е нещо между индивида и сегашното, поезията е нещо между индивида и бъдещето. Конформизмът означава да се подчиниш на тези, които вече ги няма, на мъртвите, да се съобразяваш с Мойсей, се махавира. Да се съобразяваш сега с Исус е умряла работа. Ти се съобразяваш с миналото. Ако се съотнасяш с настоящето, то е съвсем друго нещо. То те революционизира, възражда Конформизмът е между индивида и обществото. Религията е нещо между индивида и самото битие. Обществото е наше творение. Бог създаде Адам. Не човечеството, Бог създаде Ева, не Бог създава индивиди, човечеството е наша фикция. Но фикцията може да те обсеби и ти можеш да забравиш. Истинското и е да се привържеш към фиктивното. Аз познавам личности, които искат да обичат човечеството, а не могат да обичат друго човешко същество. Къде е човечеството и как ще го обичаш? Можеш да правиш само празни жестове. Човечеството не е никъде. Навсякъде, където се срещаш с него, ти се срещаш с реални, конкретни човешки същества. Човечеството е абстракция, просто една дума. То няма в себе си реалност, един съпунен мехур, нищо повече. Ти можеш да срещнеш само реални човешки същества. Да обичаш едно реално човешко същество е много трудно, но да обичаш човечеството е много лесно. Той е почти като да обичаш никого. Тогава няма проблеми, няма трудности. Религията е нещо, което се случва между теб и конкретното битие. Тя не се интересува от фикции. И религията не е традиция. Традицията принадлежи на времето, религията принадлежи на вечността. За да навлезеш в религията, ти трябва да навлезеш в вечното сега. Религията няма история. В това отношение Западът трябва да научи нещо от Изтока. На Изток ние никога не сме се грижили за историята. Причината. Причината е проста. Цялата история е свързана с времето. Това, което се случва във времето, е записано в историята. Историята е една мъртва книга. Ние никога не сме се грижили за историята, защото религията принадлежи на вечността. Ти не можеш да запишеш като някакво събитие. Тя е един вечен процес. Ти можеш да запишеш само нейния съществен факт, нейната съществена истина, но не и вълничките, възникващи в реката на времето. Ето защо, ако отидеш в един джайниски храм и видиш 24-те ще се объркаш и няма да разбереш кой кой е. Те всички изглеждат еднакви. Ти няма да можеш да видиш никакъв смисъл в това, защо тези 24 тиртханкари на джайните изглеждат всички дни и същи. Те не биха могли да са еднакви, живели са по различно време, били са различни индивиди, но ние не сме се грижили за събитията във времето. Тялото е нещо, което се случва във времето. Разликата в телата е историята им, но най-вътрешното същество, което е във вечността, е едно и също, в теб, във всички. Формата се различава, но най-вътрешният център е един и същ. Тези 24 тиртханкари в джайниските храмове ти казват нещо за най-вътрешната същност. Ето защо. Статуите им така си приличат. Погледни Буда. Той също прилича и не махавира, няма разлика. Това не са факти, това са истини. Религията не се интересува от факти, тя се интересува от истината. Фактите могат да се научат от книгите, истината никога. Ако си увлечен твърде много по фактите, очите ти ще се замъглят и объркат и ти няма да бъде способен да познаеш истината. Пази се от фактите, те могат да те отклонят. Избери истината. Винаги се опитвай да намериш истината, не се тревожи много за фактите. Фактите са науместни. Това, което се променя, е фактът, а това което остава винаги едно и също, е истината. Твоето тяло е факт. Някога ти си бил дете, сега си младеж или старец. Един ден ти си се родил, един ден ти ще умреш, тялото се променя. Но това ти, което живее в тялото, което го е направило свое временно жилище, това ти е вечно, то е истината. То е безформено, то няма качества. Той е безсмъртно, то е вечно. Религията не е традиция, така че не можеш да я заимстваш. Ще трябва да рискуваш себе си, ще трябва да спечелиш. Ще трябва да заложиш живота си за нея. Това е единственият начин. Не можеш да я имаш шефтино. Ако искаш шефтино, ще получиш фалшификат. Религията не е утешение. Напротив, тя е предизвикателство. Бог предизвиква човека, преследва го, вика към него. Върни се. Възцари ме. Той няма да те остави на мира. Той ще продължава да чука на твоите врати, ще продължава да създава бури в твоята душа, в твоя дуя, ще продължава да те тревожи. Той няма да те остави да се съгласиш на нещо по-малко. Докато не достигнеш върховното, няма да бъдеш оставен на мира. Религията е предизвикателство, тя е страхотна буря. Тя е като смъртта, тя не е отешение. Така наречените религии, Организираните религии са утешения. Те те утешават, прикриват раните ти. Те не те трогват, не те повикват и не те призовават. Те не те подтикват към приключения, не те карат да бъде смел, не те съблазняват да живееш опасен живот. Те са като смаски. В едно общество с толкова много хора ти се нуждаеш от смазка около себе си, за да не стават много конфликти. Така можеш да се движиш лесно. Движението не е много трудно и не се търкаш съседа си. Не възникват конфликти, около теб непрекъснато тече смазката. Ходенето на църква е като смазка. То помага, помага в социален смисъл, то е. Една формалност. Ако е изпълняваш, ставаш порядъчен. Това е все едно да станеш член на ротарианския клуб, внушава респект, помага. Ставаш член на някаква църква. Това също помага. Ставаш член на някаква религия и това също помага. Хората те смятат за религиозен. Когато хората те мислят за религиозен, можеш полесно да ги лъжиш. Когато си се обвил с мантията на религиозността, имаш в себе си едно мощно оръжие. Твоята религия е за те потешение и респектабилност. Фактически тя е политика, дипломация, част от твоята борба за целяване. Част от твоята амбиция, част от цялата политика на егото. Тя е политика на силата. Трябва да помниш тези неща, когато се опитваш да разбереш Исус. Религията не е и морал. И отново, моралът е просто правилата на играта. Тези, които искат да играят играта на обществото, трябва да следват неговите правила, също както когато играеш на карти, трябва да следваш известни правила. Не че тези правила са абсолютни, нито пък идват от Бога. Ти правиш играта, ти създаваш правилата, ти ги следваш. Но ако искаш да играеш, трябва да следваш правилата. Моралът няма в себе си нищо абсолютно. Ето защо всяко общество има свой морал, всяка култура има свой морал. Едно нещо може да е морално в Индия и неморално в Америка, друго може да е морално в Америка и неморално в Индия. Ако моралът наистина беше истински, тогава не би трябвало да има разлики. В Индия е неморално да се разведеш с жена или с мъж. На това не се гледа с добро око. Веднъж, щом си се оженил, трябва да живееш с партньора си. Но в Америка, като живееш жена, която не обичаш, това ще се смята за неморално. Ако не я обичаш, неморално е да спиш с тази жена. Само любовта... Само дълбоката любов ти дава право да бъдеш жената. Иначе трябва да я напуснеш. Не дай да е лъжеш, недей да погубваш живота и моралът и игра, той се променя. От общество към общество, от век на век, от период на период се променя той. Той е зависим, в него няма нищо абсолютно. Религията обаче е абсолютна. Тя няма нищо общо с Америка или с Индия, но има общо с едно ново съзнание в индивида. Тя е като някакъв изглед, полявяване и разгръщане на едно ново същество в индивида. Придобиваш нов поглед, започваш да виждаш с нови очи. Ти можеш да видиш старите проблеми, но те изчезват. Не, че са се разрешили. Те просто изчезват, разсейват се. При един нов поглед тях ги няма. Ти имаш ново виждане, едно ново измерение. Тези неща трябва да се помнят. Защото когато един Исус, човек като Исус, дойде, те се превръщат в проблем. Сещам се за една арабска поговорка. Ако твърде често показваш на някой човек камилски кости, той няма да може да разпознае жива камила, когато я види. Така става и когато човек като Исус идва в света. Ти си виждал твърде много фалшиви пророци, твърде много лъжливи проповедници, твърде много учени, които не знаят нищо, но само вдигат голям шум около себе си. И когато дойде Исус, не можеш да го разпознаеш. Когато дойде някой Исус или Буда, става почти невъзможно да го разпознаеш. За мнозинството е почти невъзможно. Само няколко изключителни личности, които имат известен потенциал или които са малко побудни, само те могат да имат някои проблясъци. Да разпознаеш един Исус е велико постижение, защото това означава, че ти имаш известно съзнание, което може да се свържа с Исус. Ти имаш някакво качество, което може да се свърже с Исус, вече си на път сам да станеш Исус. Ти можеш да разпознаеш само това, което вече имаш в себе си, едно отваряне, разцъфване. То може да е само пъпка, но ти можеш да разпознаеш тази малка пъпка, очите ти не са напълно затворени. Има свещеници, които се преструват. За тях религията е търговия. Тя е за тях прехрана, не самият им живот. За Исус религията е живот, за равините, за проповедниците тя е средство за прехрана. И ето, че се появяват учени, които непрестанно говорят само празни приказки, а не могат да говорят толкова много, те са така изразителни, че ти никога не можеш да разбереш този факт, че дълбоко вътре себе си те са празни. Чух виц за едно международно състезание. Това било състезание между представители от много страни за написване на есе. Състезателната тема била «Слонът». Англичанинът веднага тръгнал за Южна Африка с камери и с група помощници, за да проучи всичко. Той се върнал след 6 месеца и написал книга, добре отпечатана, с иллюстрации. Заглавието на книгата било «Ловуване на слон в Южна Африка». Французинът никъде не отишъл. Той само ходил всеки ден в зоологическата градина в Париж и посещавал клетката на слоновете. След две или три седмици той започнал да пише книга, много небрежно отпечатана, дори нямала твърди корици. Заглавието на книгата било «Любовният живот на слона». Индиецът, който бил назначен от индийското правителство, никога не бил виждал слон, защото винаги бил живял в Хималайте. Той бил велик мъжи поет. И учен по-санскритски. Той и в зоологическа градина не бил ходил никога. Книгата, която написал, била един голям тръктът се заглавие Божественият слон. Тя била написана в поетична форма из цитати от великите санскритски книги, от ведите до Шри Аурубиндо. Всеки, който прочел книгата, останал с впечатлението, че авторът никога не е виждал слон. Той бил поет. Може и да е видял някакъв слон в мечтите си. Той говорил за слона, който майката на Буда видяла, преди да зачене, митология, някакъв бял слон. И накрая, германците. Те назначили шест професора по философия да напишат книгата. Те обиколили целия свят, всички музеи и библиотеки, за да изучат всичко, написано за слона. Никога не отишли да видят слон. Дори и в зоологическата градина, само музеи и библиотеки. Били им нужни почти 6 години да проучат всички накрая те написали книга тире 12 тома, почти като енциклопедия Британика. Заглавието на книгата било Кратко въведение в изучаването на слона. Професори по философия, какво общо имат те? Със слоновете. И при това някакво кратко въведение, встъпителни бележки. То дори и не било за слона. То било просто една въведение към изучаването на слона. Когато Исус идва, ти вече твърде много знаеш. Чел си книги, слушал си учени, слушал си проповедници. Твърде пълен си с идеи, и когато Исус или човек като Исус дойде, ти просто не можеш да го разпознаеш. Пред теб е живото създание, но ти вече си свикнал твърде много с мъртвите кости. За да разпознаеш Исус, ти трябва да оставиш на страна всичко, което вече знаеш. Исус не е бил убит от лоши хора, от престъпници, убили са го съвсем почтени равини. Всъщност, той е бил убит от религиозни хора. Нерелигиозните хора никога не са заплашвали религията, защото тя не ги интересува. Религията е в опасност винаги от така наречените религиозни, защото целият им живот е под въпрос. Ако Исус е прав, тогава всичките равини грешат. Ако Исус е прав, тогава цялата традиция греши. Ако Исус е прав, тогава цялата църква греши. Всеки се обявява срещу Исус. Исус е винаги сам, съвсем сам. Ти не можеш да разбереш Неговата самота. Каквото и да знаеш за самотата, то се отнася за физическата самота. Понякога вкъщи няма никой, тъмно е и ти си сам. Ток също няма и ти не можеш да включиш светлината. Не можеш да включиш радиото или телевизора. Изведнъж си хвърлям в самота. Това обаче е физическо чувство за самота. Ти не знаеш какво чувства Исус. Той е духовно сам, сред чужденци, където е толкова трудно да намериш приятел, който да те познае. Той все отново и отново се взира във всеки и във всичко, което среща по пъти си, прониква дълбоко в очите им. Никой не го познава. Никой не го разбира. Хората по-скоро го разбират погрешно. Те са винаги склонни да го разбират погрешно, но никой не е готов по какъвто и да било начин да го разбере. Всеки път, когато се появи едно религиозно същество, така наречените религиозни са всичките срещу него. Те биха желали веднага да го убият, за да се избегне опасността и сигурността им отново да бъде гарантирана. Помни, той е бил убит от едни много добри хора. Отиди. И сега е същото. Тръгни с пуна и говори с така наречените добри хора. Ще откриеш, че те всеки път ще са настроени срещу мен. Те трябва да са. Целият им начин на живот е в опасност. Тях ги е страх дори да ме слушат, защото. Кой знае? Може да ги осени някоя истина. Те няма да дойдат при мен, няма да прочетат книгите ми, няма да поемат такъв голям риск. Те винаги си имат свои мнения. Един ден аз бях свидетел на прекрасна сцена. Някакъв човек говореше на Настрадин Ходжа: Защо си такъв скъперник и толкова стиснат към жена си? Настрадин Ходжа отговори: Ти трябва да си чул нещо лошо за мен, защото доколкото знам, аз общо взето съм много щедър. Човекът се ядоса, защото когато оспорваш мнението на някого, той винаги се ядосва. Ядоса се той и рече. Спри да се оправдаваш. Всички в града знаят колко зле се отнасяш към жена си. Дори и за всекидневни дневни разходи тя трябва да ти се моли като просекиня. И спри да се оправдаваш. Всички знаят. Настрадин ходжа рече, добре, щом като си толкова едосън, аз няма да се оправдавам. Но мога ли да кажа едно нещо, само едно? Какво? Извика човекът. Че не съм женен, каза Настрадин Ходжа. От тогава този човек е против Настрадин Ходжа. Веднъж аз го срещнах и му казах, че щом Настрадин Ходжа не е женен, това е без значение. Всичките ти аргументи са наоснователни. Защо се гневиш? Той ми отговори, това няма значение, то е само въпрос на време. Почакай, рано или късно той ще бъде женен и тогава аз ще бъде правият. Аз пак казвам истината. Това е само въпрос на време. Почакай, моето мнение не може да е погрешно. Хората се придържат към мненията си. Те са наоснователни, но хората пак се придържат. Колкото са по-наоснователни мненията, толкова повече се придържат хората към тях. Ако мнението ти се базира на правилни постановки, няма защо да се придържаш към него, то само по себе си е вярно. Ако то е наоснователно, трябва да се придържаш към него, защото само твоето придържане може да бъде основание. Винаги помни, ако знаеш, че нещо е истина, ти никога няма да се я досъш, ако някой му противоречи. Ти ставаш толкова поедосан, колкото повече разбираш, че то не е истина. Гневът показва, че ти искаш само някакво мнение, но не и знание. Хората са били зле настроени срещу Исус защото той събарял всичките им построения. Те смятали къщите си построени върху камък, а дори само присъствието му им показало, че техните къщи били построени върху пясък, вече се сривали. Хората се нахвърлили върху него, убили го. Той не е бил убит от... Политическите власти, той е бил убит от псевдорелигиозните области, от свещениците. Аз така смятам, ако религията днес е изчезнала от света, Причината не е в науката – не. Причината не е в атистите. не. Причината не е в рационалистите – не. Причината е в псевдорелигията. Има толкова много псевдорелигия и тя е толкова фалшива, престорена, че само хора, които са престорени, могат да се интересуват от религия. Тези, които имат в себе си дори и частица реалност, ще се обявят срещу нея. Ще се разбунтуват. Истинските хора са винаги бунтовни, защото реалността иска да утвърждава същността си, да изразява свободата си. Истинските хора не са роби. Помнете това, а сега да навлезем в сутрите. И като минуваше Исус оттам, видя едного го че седеше на митарницата, матей на име. И рече му дойди след мен, и той стана и отида след него. Цялата работа изглежда да е малко нереална. Светът толкова много се е променил. Това по-скоро изглежда като драма, отколкото като истински живот. Идва Исус и казва на някакъв човек, който стои на митницата и работи там, може би чиновник или нещо такова, просто го поглежда и казва, следвай ме. И той стана и отида след него. Изглежда като някаква драма, а не реалност, защото реалността, както я познаваме днес, е напълно различна. Светът се е променил, човешкият ум се е променил. Вече три века, откакто човешкият ум се тренира да се съмнява. Преди Исус в продължение на цели векове човешкият ум е живял с опование, със сърдечна простота. Очите на хората са били чисти. Този Матей, един обикновен човек, сигурно е погледнал в очите на Исус, видял го е как ходи, усетил е присъствието, което той носи със себе си, пронизващият поглед. Конто вълнува сърцето. Това е докоснало нещо дълбоко. Такова нещо рядко се случва днес. Срещам се с много хора, но рядко виждам човек толкова отворен, че всичко, което кажа, просто да достигне до сърцето му и незабавно да се превърне в семе, без да се губи никакво време. Хората се предпазват. Идват при мен и ми казват, че биха искали да се отдадат, биха искали да ме следват. Но аз виждам една страхотна броня около тях, много фина, но от всякъде ги защитава. Те не биха ми оставили никакво пространство да проникна в тях. Ако се опитвам прекалено настойчиво, те ще започнат много силно да се. Защитават. Те все казват, че биха искали да се отпуснат и да се оставят. Устите им казват нещо, телата им показват друго. Мислите им са едно, реалността е съвсем противоположна. По времето на Исус, хората са били прости. Те сигурно само са гледали и когато Исус им казал, последвайте ме, те просто са го последвали. То е било естествено. Когато тези евангелия са били писани, онези, които са ги писали, не са знаели, че един ден тези неща ще изглеждат нереални. Тогава е било толкова естествено, че евангелистите не биха могли да си представят, че един ден всичко това ще изглежда фалшиво, няма да звучи истински. Сега това става из цял свят. Тръгни с Буда, той е заобиколен от хора с друго качество. Прасанджит, един крал, дошъл да види Буда. Той бил приятел на бащата на Буда и двамата били крале, и когато чул, че синът на неговия приятел се отрекал от света, бил много разтревожен. Когато Буда дошъл в столицата на неговото кралство, той отишъл да се види с него и да го разобеди. Казал на Буда, какво си направил? Ако не си щастлив при баща си, ела да живееш в мой дворец. Ожени се за дъщеря ми, имам само една дъщеря, и това кралство ще бъде твое. Но не дай да ходиш като просяк, мъчно ми е за теб. Ти си единственият син на твоя баща, какви неща вършиш? И двете кралства ще бъдат твои. Ела в мое дом. Буда погледнал прасанджит в очите и отговорил: Само един въпрос. Постигнал ли си щастие чрез своето кралство? Кажи само да или не. Ако кажеш да, аз ще те следвам. Ако кажеш не, тогава ти трябва да станеш мой последовател. Прасанджит се проснал пред нозете на Буда и рекал: Не. Отричам се, дай ми посвещение. Ще оставя всичко. Това е едно много различно качество на непосредственост. Същото нещо ми се случи на мен, съвсем същото. Един от приятелите на баща ми беше адвокат, много хитър. Когато се върнах в от университета, родителите ми, разбира се, се тревожеха. Те искаха аз да се оженя и да се установя, но не искаха да ми го кажат директно. Те знаеха, че ако говорят за това директно, ще все едно да се намесят в живота ми, а те са много неагресивни, тихи, прости хора. Затова те се сетиха за своя приятел и го помолиха да дойде. Той дойде с всичките си подготвени аргументи, беше адвокат. Каза ми, ако аз те убедя, че женитбата е задължение, ще се ожениш ли? Аз отговорих, разбира се. Но ако не можеш, готов ли си тогава да оставиш жена си и децата си? Човекът не бе помислил за това. Той ми рече, ще трябва да помисля. Той не дойде отново. Качеството на ума се беше променило, иначе имаше една възможност за него, един отвор в небето. Аз чаках и чаках, но той вече не дойде. Той се оплаши, защото всеки знае, че животът такъв, какъвто си го живял, не ти е дал нищо. Но човек се нуждае от смелост, за да каже това... Защото дори и само сказването се постига едно голямо отречение. Още щом си разбрал факта, че животът такъв, какъвто си го живял, е бил напразен, безплоден, науместен, ти вече си тръгнал по друг път. Исус му рече, дойди след мен, и той стана и отида след него. Какъв прекрасен свят, какво прекрасно съзнание! И не можеш да имаш такова съзнание, а чрез него всичко става възможно, дори невъзможното. Опитай. Остави съмненията, защото когато се съмняваш, ти разрушаваш. Съмнението е разрушително, вярата е градивна. Съмнението убива, то е отровно. Вярата ти дава живот, живот изобилен, безкраен, защото когато вярваш, ти се отпускаш. Във вярата няма страх, във вярата няма нужда да се отбраняваш, във вярата няма борба. Ти се отпускаш, носиш е с реката. Ти дори и не плуваш, реката те носи към океана. Тя вече върви нататък. Ти се бориш ненужно и чрез борбата погубваш енергията си. Чрез борбата ти се затормозяваш и възможността, когато си могъл да танцуваш, да празнуваш, се загубва напълно. Същата енергия се превръща в борба. А същата енергия може да се превърне в себеотдаване. И когато бе седнал на трапезата в къщи... Мнозина на и грешници дойдоха и насядаха с Исуса. И с негови. Това трябва да се разбере. Това е много деликатен момент, че когато човек като Исус се появи на земята, грешниците го разпознават преди вашите така наречени праведни, защото грешниците нямат какво да губят, освен своите грехове. Грешниците нямат самонадеяни умове, нямат богословие и писания. Грешниците имат чувството че животът им е бил безсмислен и изпитват остра нужда да се покаят и завърнат. Но тези така наречени високоуважавани хора, настоятели на храмове и църкви, кметове, политици, водачи, пандити, учени, имат много загубене, нямат в себе си остра нужда, порив да трансформират себе си, всъщност. Нямат желание. Те са скучни и безжизнени. Грешниците са поживи от нашите така наречени светци и са по-смели. Да се доближиш, да дойдеш при Исус, трябва смелост. Забелязвал ли си, че тези така наречени светци не са всъщност религиозни, а просто уплашени хора? Плашат се от ада, плашат се от Божие наказание. Или са алчни, алчни и амбициозни да постигнат небесата, наградите и блаженствата на Бога. Но те не са истински религиозни. Когато си истински религиозен, не те грижа за Ати рай. Не те е грижа за нищо. В самия този момент ти си така дълбоко в рая, кой го е грижа за този рай, който ще дойде след смъртта? Грешниците са по-смели, те рискуват. И ето, мнозина емитари и грешници дойдоха и насядаха с Исуса и с учениците негови. И фарисиите, като видяха това, високоуважаваните хора, праведните, рекоха на учениците му, защо вашият учител с емитарите и грешниците наедно яде? Умът винаги все с такива глупави неща се занимава — с кого ядеш, с кого седиш. Те не гледат директно в Исус, тях повече ги интересува с кого седи Той. Той е седнал с грешници, това им е сега проблемът. Исус не ги тругва ни най-малко, но от грешниците се дразнят. Как могат да идват те и да сядат с този учител? Там са грешници. Осъдените са седнали там, за които те са изобретили ада. Вашите така наречени свеци не биха позволили на тези грешници да се приближат толкова никога. Те ни най-малко не биха искали да бъдат в тяхната компания. Защо? Защо вашите свеци се страхуват толкова от грешниците? Те се страхуват от собствения си вътрешен страх. Страхуват се, че ако бъдат с грешниците, по-възможно е грешниците да ги обърнат, отколкото те да обърнат грешниците. Те се страхуват. Страхуват се от грешника вътре в тях. Ето защо е този страх от грешника вън от тях. Винаги помни, че каквото и да казваш, то винаги се отнася за теб, а не за някой друг. Ако те страх да ходиш на места, където се събират пиеници, това просто показва, че имаш известна склонност към алкохола, опойващите средства и за това се страхуваш. Иначе защо е страхът? Можеш да се чувстваш непринудено. Никой не може да те корумпира, освен ти самият. Рекоха на учениците му. Това също трябва да се помни, те не го казаха на него. Аз познавам тези фарисии наоколо. Те ще кажат на вас, няма да дойдат да ми го кажат на мен. Казват го на учениците, защото дори и само да отидеш при Исуса опасно. Човекът може да те хипнотизира, рисковано е, просто поговори с учениците. Ей, такива бесилни люда са станали значимите, държат всички ключови постове света, те държат цялата власт, а са напълно бесилни. Те не са готови дори да дойдат и да се срещнат с Исус. Защо вашият учител семитарите и грешниците наедно яде? Като че ли грешниците не са човешки същества? И като че ли самите те не са грешници? Има ли някой, който може да каже, аз не съм грешник? Да бъдеш този свят, значи да бъдеш въвлечен в грях по един или друг начин. Никой не може да твърди друго. Когато цялото човечество е въвлечено в грях, как можеш ти да останеш отвън? И ти си част. Ако някъде се върши грях, аз съм част от него, защото аз съм част от човечеството. Аз създавам климата, може би една много мъничка част от него, но и аз създавам климата. Един Виетнам... Аз съм част от това, аз съм грешник. Как мога да мисля за себе си, че съм извън това? Каквото не да прави някое човешко същество някъде, той е части от мен и аз съм част от него. Ние сме съставни части един на друг. Един истински светец винаги се чувства смирен, защото той знае, че е. Също и грешник. Само фалшивият светец изпитва гордост и си мисли, че е повиш. Никой не е повиш. Ако въобще има Бог и той трябва да е част от твоя грях. И той го знае, защото той участва в теб. Той бие в твоето сърце, той диша в теб и ако ти извършиш грях, той е част от него. Само така наречените светци, чучела, а не могат да мислят друго лече и да се гордеят. А Исус като чу това, рече им, здравите нямат нужда от лекар, но болните. Той просто им казал, тези, които са болни, се нуждаят от доктор. Аз съм докторът, затова болните са дошли при мен. Това трябва да е критерият. Около някой светец се събират грешници. Това трябва да бъде критерият. Ако видиш някой светец и около него само високо уважавани хора, той въобще не е никакъв светец. Лекарът е фалшив, защото когато някой велик лекар дойде света, хората, които са болни... Непременно ще се втурнат към него. Те непременно ще се тълкят около този човек, защото имат нужда. Те искат да са здрави и излекувани, и докторът е дошъл. Здравите нямат нужда от лекар, но болните. Обратното обаче не е вярно, помни. Грешникът се нуждае от светеца, но ако си мислиш, че ти нямаш нужда от светец, това не означава, че не си грешник. Болният човек търси лекар. А за здравие това не е необходимо, но само от това, че не търсиш лекар, не се заблуждавай, че ти си здрав. Помни, че обратното не е вярно. Ето защо в следващата сутра Исус казва, идете още и научете се, що е, той е казал, тази е истината, грешниците непременно ще ме търсят и болните хора непременно ще идват при мен. Аз съм лекар на техните души. Тези, които са здрави, аз не съм за тях, те нямат нужда да идват. Идете още и научете се, що е, това не е просто. Върви и е медитирай върху него. Самият ти си може би болен и имаш нужда от мен, но точно сега си мислиш, че не си болен. Най-страшната болест, която може да налегне човека, е когато той е болен, а си мисли, че не е. Тогава никой не може да го излекува, тогава никое лекарство няма да му помогне. Тогава докторът може и да му е съсед, на човекът ще умре не излекуван. Това е най-голямото нещастие, което може да сполети човек, да е болен, а да се мисли за здрав. Идете още и научете се, що е «милост искам, а не жертва». Това е едно от най-значителните изказвания, които Исус някога е правил. Това е цялата му тайна – милост. Искам, а не жертва. Емахавира не е толкова милостив, Мохамед не е толкова милостив. Дори и състрадателният Буда не е толкова милостив като Исус, защото те всички казват, че Ти трябва да се жертваш, трябва да се промениш и трябва да отговаряш за своите минали карми. В Индия ние достатъчно дълго сме говорили за състрадание, но непрестанно говорим за кармата. Човек трябва да си прави сметката, и каквито и лоши дела да си извършил, ще трябва да ги заличиш чрез добри дела. Ще трябва да вържеш баланса, само тогава сметките ти ще излязат. Това е, което Исус има предвид под жертва. Той казва Милостискам. Това е неговата ключова тайна. Какво иска да каже той с това, милостискам? С това иска да каже, че е почти невъзможно за теб да заличиш всичките лоши карми, които си извършил, защото това е нещо огромно, необятно. В продължение на милиони животи си вършил разни неща и всичко което си вършил, е било погрешно, трябвало е да бъде погрешно, защото си бил в безсъзнание. Как да извършиш нещо добро, докато си в безсъзнание? Ти си вършил милиони неща, но всички са погрешни. Докато човек е заспал, не може да извърши нищо добро. Състояние на безсъзнание добродетелта е невъзможна, възможен е само грехът. Безсъзнанието е изворът на греха. Вършил си толкова много грехове че изглежда почти невъзможно. Как ще се измъкнеш от това? Самото усилие не изглежда вероятно, самото усилие изглежда безнадежно. Исус казва, милостта ще го извърши. Просто ми се отдай и още, милост искам. Какво иска да каже? Само това, че, ако можеш да ми повярваш и вярваш, че си опростен, ти си опростен, защото всички тези карми са извършвани в безсъзнателен сън. Ти не си отговорен за тях. Това е ключовото послание на Исус, че човек не е отговорен до тогава, докато не е буден. Той е същото, както ако едно дете извърши грях. Никой съд няма да накаже детето, защото те ще кажат, че детето не знае, извършило го е по незнание. То не е имало намерението да го извърши, това просто се случило. То не е отговорно. Или пък ако някой лута е извършил престъпление. Убила човек. Веднъж, щом се докаже, че той е луд, съдът ще трябва да го оправдае, защото лудият не е отговорен. Или ако някой пиян е извършил нещо и се докаже, че е бил пиян, напълно пиян, ти можеш най-много да го накажеш за това. Че се е напил. Не можеш да го накажеш заради извършеното. Исус казва: Аз дойдох. Искам милост. Помни, това не означава, че от Исус зависи да ти прости. Това е грешка. Християните си мислят, че щом като Исус е единородният син Божий и щом като е милостив, няма нужда да се прави нищо. Само му кажи, изповядай греха си. Той е милостив, ще ти прости. Същност Исус е просто извинение. Той казва така, ако се пробудиш и осъзнаеш, че каквото и да си правил до сега, до този момент, е било в състояние на безсъзнание, самото осъзнаване, че си бил в безсъзнание, самото разбиране, опрощение, превръща се в опрощаване. Не, че Исус прави нещо. Той все едно да ти обещая, че ако ми се отдадеш, аз ще те трансформирам. Обещание няма и аз не смятам да правя нищо. Ти се отдаваш, това е всичко и трансформацията се случва. Но за теб ще е трудно да се отдадеш, ако няма на кого. Ще кажеш, на кого да се отдам? Това ще бъде почти невъзможно, абсурдно. Просто да се отдадеш, без да има някой, на когото да се отдадеш? Ще се чувстваш глупав, какви ги вършиш? Трябва да има някой, на когото да се отдадеш. Този някой е просто едно извинение за себе отдаването. Когато ти кажа, обещавам да те трансформирам, аз няма да направя нищо, защото никой не може да те трансформира. Но ако ти се отдадеш, самото усилие. Когато ти се отдадеш, егото се отдава и трансформацията се случва, защото егото е единствената преграда. Егото е причината ти да не се променеш, егото е причината сърцето ти да е затиснато от скала и ти да не пулсираш добре. Веднъж, Штом, тази скала се махне. Ти така си се пристрастил към скалата, че казваш, докато не намеря нечи и златни лотосови няма да отдам тази скала. Ето за това аз ти казвам. Добре, нека моите нозе бъдат извинението. Ти толкова много си се пристрастил към скалата и си мислиш, че докато не намериш лотосови нозе, златни нозе, докато не намериш някой бог, няма да се отдадеш, защото тази скала е много ценна. Поради твоята глупост се налага аз да се правя на бог. За това казвам. Добре, нека да съм бог. Само те моля, отдай тази скала, за да може сърцето ти да започне да пулсира правилно, започни да чувстваш, да обичаш, да живееш. Когато Исус казва, искам милост, той говори за същото нещо. Той казва, аз съм тук да те опростя. Ти просто се отдай. Ела. И ме следвай, и аз милост искам, а не жертва, защото не дойдох да призова праведните, но грешните на покаяние. Това е невероятно красиво. Всеки път, когато се появи някой Исус, Буда или Кришна, той идва за това. Не дойдох да призова праведните. Първо, те никога не чуват призива. Праведните хора са умрели хора, те са глухи, те са прекалено пълни със своя собствен шум. И те са твърде сигурни относно своите добродетели. Те нямат земя, на която да застанат, но своите вярвания, своето въображение те си мислят, че са застанали върху здрава основа. Те нямат основа, тяхната постройка е все едно къща от карти, направена от дете, един слаб ветрец и къщата отива. Но те вярват в нея. Къщата съществува само в тяхното въображение. На първо място те няма да чуят призива. Второ, ако настояваш твърде много, ще си я досад. Трето, ако се опорит така, както Исус е бил, ще те убият. И на четвърто място, когато вече си мъртъв, ще те боготворят. Така стоят нещата. Защото не дойдох да призова праведните, но грешните на покаяние. Фактически да разбереш, че си грешник, това вече е покаяние. В момента, в който си разбрал, че си грешник, ти си се покаял. Няма друго покаяние. Погледни на това последния начин. През нощта ти си дълбоко заспал и сънуваш. Ако разбереш, че сънуваш, това какво означава? Означава, че повече не спиш. Веднъж, що му съзнаеш, че сънуваш, ти си съзнание. Веднъж, що му съзнаеш, че си заспал, ти вече не спиш, толкова. Сънят вече те е напуснал. За да си остане грешник, човек трябва непрекъснато да мисли за себе си, че не е такъв, че е добродетелен. За да скрие греха, човек се нуждае от увереността, че е добродетелен, а не грешник. Понякога хора, които се мислят за добродетелни, смятат, че дори и понякога да вършат грях, то е, за да защитят своята добродетел, своята праведност. Ето какво се случи веднъж. Индия и Пакистан бяха във война и всички бяха воинствено настроени. Дори и светците на джайните бяха воинствено настроени. Поне те не би трябвало да бъдат. Те от векове проповядват ненасилие. Научих обаче, че Чария Тулси, един от техните най-велики светци, е дал благословията си за войната. Какво е казал той? Това е, казал той, за да се защити родината на ненасилието. Дори и ако трябва да се извърши насилие, то трябва да се извърши, за да се защити. Родината на Буда е Махавира, Ганди. Усещаш ли номера? Ненасилие трябва да се защитава с насилие. За да има мир, човек трябва да отида на война. Аз трябва да те убия, защото те обичам, правя го заради теб. Човек, който се смята за грешник, вече се е отдал. Той разбира, че аз съм грешник и не съм вършил нищо друго, освен грях и само грях. Не, че понякога съм вършил грях. По-скоро, напротив, аз съм грешник. Това не е въпрос на действие, това е въпрос на бесъзнателност. Аз съм грешник и дали съм извършил нещо погрешно или не, е без значение. Понякога не върша нищо грешно, но все пак съм грешник. Да бъдеш грешник е характерна черта на безсъзнателността. Това няма нищо общо с действията. В продължение на 24 часа може да не си сторил нищо погрешно, може да си стоял в къщи, постейки, седейки спокойно. Е, медитирайки, може да не си сторил нищо погрешно, но все пак си оставаш грешник. Това, че си грешник, не е резултат от греховете, които си извършил. Това, че си грешник, е просто състояние на бесъзнание. Ти не си грешник, защото вършиш грехове. Ти вършиш грехове, защото си грешник. Това е непрекъснатост на безсъзнанието, континиум, без никаква пролука. Веднъж, щом разбереш това, самото разбиране е разбуждане. Сутринта е дошла, почукала е на вратата ти, ти си в съзнание. Осъзнаването е все още крехко, много деликатно, ти можеш отново да заспиш, да, възможно е, но все пак си съзнание. Можеш да използваш този момент и да станеш от леглото. Защото не дойдох да призова праведните, но грешните на покаяние. Казваше още на всички. Ако иска някой да дойде след мен, нека се отрече от себе си, и нека носи кръста си всеки ден, и нека ме следва. Ако иска някой да дойде след мен. Ако си решил да дойдеш след мен, тогава това е, което трябва да направиш. Това е дисциплината, единствената дисциплина, която Исус въобще е налагал, нека се отрече от себе си. Когато отидеш при човек като Исус, трябва да оставиш своите собствени идеи и своето его. Трябва да оставиш напълно своите собствени решения, защото само ако оставиш своите идеи, решения, его, Исус може да проникне в теб. Скоро няма да имаш нужда от Исус, веднъж, щом си оставил егото си, нещата само ще започнат да ти се случват, но като първа стъпка, нека се отрече от себе си. Виж, ти можеш да... Дойдеш при мен и да се отдадеш. Но е възможно себеотдаването да е твоя идея. Тогава то не е вече себоотдаване. Себоотдаването е себоотдаване, когато е моя идея, а не твоя. Ако той е твоя идея, тогава то не е себоотдаване, ти следваш идеята си. Това се случва всеки ден. Идва някой при мен и аз го питам, били искал да навлезеш сяняс? Той ми отговаря, почакай, трябва да помисли. Казвам му, ако мисли за това, значи той е твой сяняс, а не мой. Значи ти мислиш и идваш до някакво заключение, но твоето Его е това, което мисли и идва до заключение. Тогава ти взимаш се Аняс, но си пропуснал възможността. Когато аз съм те питал, имало е възможност да направиш скока. Ако беше използвал без никакви обсъждания от твоя страна, това щеше да е покорение, завъртане в друга посока, обръщане в нова вяра. Ако мислиш, че това е добре, но нищо повече, значи си дошъл, но това което следваш, е твоя идея. В това няма себе отдаване. Отречи се от себе си. Второто нещо и нека носи кръста си всеки ден. Един живот с Исус е живот от момент за момента. Това не е планиране за бъдещето. То няма план, то е спонтанно. Човек трябва да живее от момент за момент и нека носи кръста си всеки ден. А защо кръст? Защото събоотдаването е смърт. Защо кръст? Защото събоотдаването е болка. И защо кръст? Защото събоотдаването е страдание. Цялото тяго ще страда и ще изгаря. Твоите идеи, твоето минало, твоята личност непрекъснато ще изгарят. От тук и кръстът. Кръстът е символ на смъртта. А докато не умреш, не е възможно нищо. Докато не умреш, не е възможно възкресението. Нека се отрече от себе си и нека носи кръста си всеки ден. Това трябва да се прави всеки ден, всяка сутрин. Не можеш да си мислиш, да отдадох се веднъж. Стига с това. Не е толкова лесно. Трябва да се отдаваш милиони пъти. Трябва да се отдаваш във всеки момент, защото умът е много хитър. Той ще се опита да те вземе отново при себе си. Ако си мислиш, че си се отдал веднъж и с това се свършило, умът ще те завладее отново. Това трябва да се прави във всеки момент, докато ти напълно умреш и възникне ново същество, нов човек се роди в теб и ти вече не си продължение на миналото, случил се пробив. Ще разбереш това, защото няма да можеш да се познаеш. Кой си ти? Няма да си способен да промееш как си могъл да бъде свързан с миналото. Ще можеш да разпознаеш само едно нещо че има едно внезапно прекъсване. Линията е прекъсната, миналото е изчезнало и в теб е влязло нещо ново, което няма нищо общо с миналото, което въобще е не е свързано с него. Религиозният човек не е модифициран човек. Религиозният човек не е човек с нова украса. Религиозният човек няма нищо общо с миналото. Той е абсолютно нов. Защото, който иска да спаси живота си, ще го изгуби, не се привързва и към егото. Защото, който иска да спаси живота си, ще го изгуби и който изгуби живота си заради мен. Той ще го спаси. Загуби го и ще го имаш, привържи се към него и ще го загубиш. Изглежда парадоксално, но си чиста истина. Семето умира в почвата и се превръща в голямо дърво. Но семето може да се привърже към своето его, но продължава да се предпазва и да се защитава, защото това му се вижда като смърт. Семето няма никога да може да види растението, ето защо това е смърт. Ти няма никога да можеш да видиш човека, за когото говоря, ето защо това си е чиста смърт. Ти не можеш дори да си представиш този човек, защото ако можеше да си го представиш, той щеше да е твое продължение. Ти не можеш да се надяваш относно този. Човек, защото ако това е твоя надежда, твоята надежда ще бъде мостът. Не, ти си в пълна тъмнина относно този нов човек, ето защо е необходима вяра. Аз не мога да ти го докажа, аз не мога да споря за това, защото колкото повече споря за това и ти го доказвам, толкова по невъзможно става. Ако се убедиш, тогава преградата е съвършена, защото твоето убеждение ще е твое убеждение а новото ще дойде само когато ти си се отишъл напълно. Всичките ти убеждения, идеологии, аргументи, доказателства са си отишли напълно и само липсата останала. И в тази липса небесата се отварят и Духът Божий слиза като гълъб и се спуска върху теб. И който изгуби живота си заради мен, той ще го спаси. Защо Исус настоява заради мен? Погледни на проблема така. Ако ти ще умреш напълно и един нов човек ще дойде едва след като теб вече те няма, кой тогава ще бъде мостът между теб и новото? Кой ще бъде мостът? Ти не можеш да бъдеш мостът, защото новото няма да бъде ново, то ще е просто едно модифицирано старо. Учителят става мост. Той казва, умри спокойно. Аз съм тук, за да се грижа за теб. Навлез смърта, аз ще се погрижа, защото новото да може да дойде. Не се тревожи, отпусни се. Заради мен. Ето защо религията никога няма да стане философия, никога няма да стане богословие. Тя няма никога да се основава на аргументи, не би могла. Самото и естество го забранява. Тя ще си остане вяра. Ако ми вярваш, ще можеш да умреш лесно, без страх. Ти знаеш, че ме има. Ти ме обичаш и знаеш... Че и аз те обичам, така че защо да се страхуваш? Една случка, един млад мъж, неотдавно оженил се, отивал на сватбено пътешествие. Той бил самурай, японски воин. Отивали с лодка на един остров, когато внезапно излязла буря. Лодката била малка, а бурята била ужасна, така че имало всички шансове да се удавят. Жената много се оплашила. Разтреперила се. Тя погледнала към самурая, нейния съпруг, но той си стоял спокойно. Все едно нищо не се е случвало. А те били и в лапите на смърта. Във всеки момент лодката му жела да отида под водата. Жената казала, какво правиш? Защо седиш като статуя? Самураят си извадил събията от ножницата, жената не могла да повярва, какво прави той? И я е допрял до гърлото на съпругата си. Тя започнала да се смее и той попитал, защо се смееш? Събята е така близко до гърлото ти. Само едно малко движение и главата ти ще хвръкне. Жената казала, но тя е в твоите ръце, значи няма проблеми. Събята е опасна, но е в твои ръце. Самурият върнал събята си обратно и рекал, бурята е в ръцете на моя Бог. Бурята е опасна, но е в ръцете на някой когато обичам и който ме обича. Ето защо не се страхувам. Когато събияте в ръката на твоя учител и той ще те убие, ако му вярваш, само тогава ти ще умреш в мир, с любов, с благодат. И от тази благодат. И от този мир. И от тази любов. Ти ще създадеш възможността за пристигане на новото. Ако умреш оплашен, новото няма да пристигне. Ти просто ще умреш. Ето защо Исус казва, заради мен, нека аз да бъда мостът. Защото какво се ползува човек, ако спечели всичкия свят, а погуби или отщети себе си? Помни, ти можеш да спечелиш целия свят и да загубиш себе си, както хората правят по цял свят, през всички времена, печелят света и губят себе си. Тогава изведнъж един ден те откриват, че всичко, което са спечелили, не е тяхно. Те с празни ръце идват... С празни ръце си отиват. Нищо не им принадлежи. Тогава ги завладява тързанието. Защото какво се ползува човек, ако спечели всичкия свят, а погуби или отщети себе си? Единственият наистина интелигентен начин да бъдеш в света е първо да спечелиш себе си. Дори и ако трябва целият свят да бъде загубен, струва си. Ако спечелиш своята собствена същност, своята собствена душа, Своята собствена най-вътрешна сърцевина и целият свят бъде загубен, струва си. За да спечелиш тази най-вътрешна сърцевина, ти не само трябва да загубиш целия свят. Ти трябва да загубиш идеята за себе си, защото това е най-вътрешната преграда – егото. Егото е една фалшива идентичност. Като не знаеш кой си, ти продължаваш да мислиш, че си някой. Този някой, тази фалшива идентичност, е егото. И докато не си отиде фалшивото, не може да влезе истинското. Нека фалшивото си отиде, истинското е готово. Покай се, върни се, отговори, царството Божие е наближило. Осма беседа, 28 октомври 1975 г. Осем бог, върховният синтез. Въпрос, как би могъл човек, който цял живот е бил обучаван да анализира, да задава въпроси и да се съмнява, да хвърли мост между съмнението и вярата? Съмнението е прекрасно само по себе си. Проблемът е, че то може да те заслепи. Тогава религията се превръща в суеверие. Ако вярата... Не е метод и ти се идентифицираш с нея, тогава религията става суеверие и науката става технология. Тогава чистотата на науката се загубва и чистотата на религията също се загубва. Помни това. Съмнението и вярата са като две крила. Използвай ги и двете. Но ти не си нито едното, нито другото. Човекът с разбиране, с мъдрост ще използва съмнението, ако търсенията му са свързани с материята. Ако изследването му се отнася за външното, за различното от него, той ще използва съмнението като метод. Ако неговото проучване е насочено към вътрешното, към самия себе си, ще използва вярата. Науката и религията са две крила. Ние в Индия сме опитали само едната глупост. Сега на Запад се извършва другата. В Индия ние сме се опитали да живеем само с вяра, и от тук бедността, гладът, мизерията. Цялата страна е като една рана, непрекъснато страдаща. А страданието продължава толкова дълго, че хората дори са свикнали с него, приели са го така надълбоко, че са станали нечувствителни към него. Те са почти умрели, понесени от течението, те не живеят. Това се случило поради тиранията на вярата. Как може птицата да лети с едно крило? Сега на запад има друга тирания, тиранията на съмнението. То работи прекрасно, що се отнася до изследване на обективния свят. Ти мислиш за материята, имаш нужда от съмнение, това е научен метод. Но когато започнеш да се движиш навътре, то просто не работи, не подхожда. Тук е необходима вяра. Съвършеният човек е човек, в който има дълбока хармония между съмнение и вяра. Съвършеният човек ще ти се види противоречив, но той не е такъв. Той просто е хармоничен, противоречията се разсееват в него. Той използва всичко. Ако имаш съмнение, използвай го за научни следвания. А виж големите учени, по времето... Когато достигат възрастта на разбирането и мъдростта, когато техният младежки ентусиазъм си е отишъл и се установява мъдростта, те всички са дълбоко навлезли във вярата. Едингтън, Айнщайн, Лоч, аз не говоря за посредствени учени, те въобще не са учени, обаче всичките велики върхове в науката са много религиозни. Те вярват, защото са познали съмнението, използвали се съмнението и са разбрали, че то си има своите ограничения. Например, Очите ми могат да виждат, а ушите ми могат да чуват. Ако се опитам да чувам чрез очите, си ще бъде невъзможно. Невъзможно ще бъде и ако се опитам да виждам чрез ушите си. Окото си има свои ограничения и охото си има своите. Те са експерти, а всеки експерт си има ограничения. Окото може да вижда, и е хубаво, че може само да вижда, защото ако можеше да прави и много други неща, то нямаше да е така ефикасно във виждането. В окото от цялата енергия се превръща в зрение, а цялата енергия в ухото се превръща в слух. Съмнението е експерт. То работи в теб, когато изследваш света. Но когато чрез същия метод търсиш Бога, тогава използваш погрешен метод. Методът е напълно приложим към света, към света на закона, но не е приложим към света на любовта. За света на любовта е нужна вяра. Не се тревожи, няма нищо лошо в съмнението. Използвай го добре, използвай го по правилния начин. Ако го използваш по правилния начин и го използваш добре, ще дойдеш до едно разбиране, ще се появи съмнение в самото съмнение. Ще видиш, ще започнеш да се съмняваш в съмнението. Ще видиш в кои случаи работи и в кои не. Когато дойдеш до това разбиране, Вратата на вярата се отваря. Ако си обучен да анализираш, добре. Но не оставай уловен в него, не позволявай и то да се превърне в обвързване. Бъди отворен също и към синтеза, защото ако само анализираш и анализираш, а никога не синтезираш, ще дойдеш и до най-малката частица, но няма никога да достигнеш до цялото. Бог е върховният синтез, а атомът е върховният анализ. Науката достига до атома, тя непрекъснато анализира, разделя, докато накрая дойде до най-малката частица, която не може да се разделя повече. А религията идва до Бога, тя непрестанно добавя, синтезира. Бог е върховният синтез, нищо повече не може да се добави към Него. Той е вече цялото. Извън това не съществува нищо. Науката е атомарна, религията е цялостна. Използвай и двете. Аз винаги съм предпочитал да използваш всичко, което имаш. Дори и да имаш някаква отрова, аз ще ти кажа, запази я, не изхвърляй. В някой случай тя може да бъде лекарство, от теб зависи. С тази отрова можеш да се самоубиеш, но със същата отрова можеш и да бъде спасен от смъртта. Отровата е една и съща, разликата е в правилната употреба. Всичко зависи от правилната употреба. Така че. Когато отидеш в лабораторията, използвай съмнението. Когато отидеш в храма, използвай. Вярата Бъди волен и свободен, така че, когато отиваш от лабораторията в храма, да не носиш лабораторията със себе си. Тогава ще можеш да влезеш в храма, освободил се напълно от лабораторията, ще можеш да се молиш, да танцуваш, да пееш. И когато тръгнеш отново към лабораторията, остави храма за себе си. Защото танцуването в лабораторията ще е много абсурдно, може да счупиш нещо. Няма да е подходящо сериозното лице, което използваш в лабораторията, да го носиш в храма. Храмът е празнуване, лабораторията е изследване. Изследването трябва да е сериозно, празнуването е игра. Ти се радваш на него, ставаш отново дете. Храмът е място където отново и отново можеш да ставаш дете, за да не загубиш никога допира с твоя първоисточник. В лабораторията ти си възрастен, в храма ти си дете. Исус казва, царството Божие е за тези, които са като деца. Помни, никога да не изхвърляш нещо, което Бог ти е дал, дори и съмнението. Трябва да бил Той, който ти го е дал, и сигурно има някаква причина за това, защото нищо не се дава без причина. То трябва да служи за нещо. Не изхвърляй нито един от камъните, защото много пъти се случвало изхвърляният от строителите камък да стане накрая краягален камък на постройката. Въпрос. Библията използва думата «покаяние». Понякога ти я превеждаш като «връщане», понякога като «отговор», а понякога оставяш като «покаяние». Дали и променяш значението според нуждата? Аз въобще не говоря за Библията. Аз говоря за себе си. Аз не се ограничавам с Библията, аз не съм роб на никое писание. Аз съм напълно свободен и се държа като свободен човек. Аз обичам Библията, нейната поезия, но не съм християнин. Нито пък съм индус, не съм и джайн. Аз съм си просто аз. Обичам поезията, но я пея по своя начин. Където аз би трябвало да подчертая това, което в края на краищата съм решил аз, а не Библията. Аз обичам нейния дух, но не и буквата. А думата, която превеждам понякога като покаяние, понякога като връщане и понякога като отговор, означава и трите неща. Това е красотата на старите езици. Санскритски, еврейски, арабски всички стари езици са поетични. Когато използваш поетичен език, той означава много неща. Той казва повече, отколкото се съдържа в думите, и може да бъде интерпретиран по различни начини. Той има Много нива на значение. Понякога думата означава покаяние. Когато говоря за греха и използвам думата покаяние, тя означава покаяние. Когато говоря за това, че Бог те вика, тогава думата «покаяние» означава «отговори», означава «отговорност». Бог е попитал, ти отговаряш. А когато казвам, че Царството Божие е наближило, думата означава «връщане». И трите значения ги има. Думата не е едноизмерна, тя е триизмерна. Всичките стари езици са триизмерни. Съвременните езици са едноизмерни. Защото ние акцентираме не върху поезията, а върху прозата. Ние държим на точността, а не на множеството значения. Думата трябва да е точна, тя трябва да означава само едно нещо, за да няма объркване. И това е добре. Ако пишеш за науката, езикът трябва да бъде точен, иначе е възможно объркване. Ето какво се случило през Втората световна война, преди Хирошима и Нагасаки, американски генерал, написал писмо на японски император. Писмото било на английски и било преведено после на японски, който език е по-поетичен, по, по в който една дума има много значения. Една дума била преведена по някакъв начин. Тя би могла да бъде преведена и по друг начин, зависело от преводача. Разпитали после за това и дошли до заключението че ако думата била преведена по другия възможен начин, е нямало да има Хирошима и Нагасаки. Американският генерал имал нещо друго предвид, но от начина, по който било преведено, излязло като обида. Японският император просто не отговорил, било твърдо обидно. И се случило събитието в Нагасаки и Хирошима, хвърлена била атомната бомба. Ако императорът беше отговорил, нямаше да има нужда от Хирошима и Нагасаки. Само една дума, преведена по различен начин, и сто хиляди души умрели за минути, за секунди. Много скъпо, а само една дума. Думите могат да бъдат опасни. В политиката, в науката, в економиката, в историята думите трябва да бъдат линейни, едноизмерни. Но ако целият език стане едноизмерен, тогава религията много ще пострада, поезията много ще пострада, романтичността много ще пострада. За поезия думата трябва да бъде многоизмерна, да означава много неща, за да може поезията да има дълбочина, в която да навлизаш все повече и повече. В това е красотата на старите книги. Можеш непрекъснато всеки ден да четеш Бехагавадгита, непрекъснато всеки ден да четеш Евангелията и всеки ден да откриваш ново и свежо значение. Може да си чел един и същ абзац хиляди пъти и никога да не ти е минавало през ум че значението може да е точно такова. Но тази сутрин си съсетил, чел си в друго настроение. Бил си щастлив, като течащ поток, ново значение се появява. Друг ден не си толкова щастлив, не си така течащ и значението се променя. Значението се променя според теб, според твоето настроение и климат. Ти носиш един вътрешен климат, който непрестанно се мени, така както и външният. Забелязал ли си? Понякога си тъжен и гледаш към луната, и луната изглежда тъжна, много тъжна. Тъжен си и ароматът, който идва от градината, също изглежда много тъжен. Гледаш цветята, на место да те развеселят, правят те мрачен. След това в друг момент си щастлив, жив, лееш се, усмихваш се, същият аромат идва и те обгражда, танцува около теб и те прави невероятно щастлив. Същото цвете. И когато го виждаш да се отваря, нещо и в теб се отваря. Същата луна, а ти не можеш да повярваш колко много тишина и колко много красота се спускат върху теб. Има дълбоко участие, ставате партньори в някаква дълбока мистерия. Но от теб зависи. Луната си е същата, цветето си е същото, от теб зависи. Старите езици са много плавни. В санскритския има думи. Някоя дума може да има. Дванадеса значения Можеш неспирно да си играеш с нея, и тя ще ти разкрива много неща. Тя ще се променя заедно с теб, тя винаги ще се приспособява към теб. Ето защо великите творби на класическата литература са вечни. Те никога не се изчерпват. Но днешният вестник утре ще е ненужен, защото значението му не е жизнено. То просто казва това... Което означава, в него няма нищо повече. Ще изглеждаш като глупак, ако го четеш утре. Това е обикновена проза. Тя ти дава информация, но няма дълбочина. Плоска е. Две хиляди години са минали, откакто Исус е говорил, а думите му са все още така живи и свежи. Те няма никога да устареят. Те не устаряват, остават си свежи и млади. Каква е тайната им? Тайната им е, че то означават толкова много неща, че винаги можеш да намериш в тях нова врата. Това не е апартамент с една стая. Исус казва: В дома на моя Бог има много жилища. Има много врати и винаги има много съкровища за разбулване, за откриване. Никога не попадаш отново на същия пейзаж. Има някаква необятност. Ето защо аз непрестанно променям. Да, когато го почувстваш по друг начин, променям значението. Но това е начинът, по който и самият Исус го е правил. При превода на еврейската библия на английски е било загубено много. При превода на бехагаватгита на съвременни езици е било загубено много. При превода на Корана цялата красота си отишла, защото Коранът е поезия. Това е нещо, което трябва да бъде пято, нещо, с което да танцуваш. Това не е проза. Прозата не е пътят на религията, поезията е пътят. Помни това винаги и не се ограничавай. Исус е обширен, а английската библия е много малка. Аз мога да разбера противодействието на хората в миналото срещу това, книгите им да се превеждат. В това има дълбок смисъл. Ти можеш да превеждаш проза, няма защо да се притесняваш. Ако искаш да преведеш книга по теорията на относителността на какъвто и да било език, може да ти е трудно, но трудността няма да същата, както при Библията, при Бехагаватгита или при Корана. Такава книга може да се преведе, няма нищо да се загуби, в нея няма поезия. Но когато превеждаш поезия, много ще се загуби, защото всеки език има свой собствен ритъм и всеки език има свои собствени начини на изразяване. Всеки език има свои собствени такти музика, те не могат да се преведат на друг език. Тази музика ще се изпусне, този ритъм ще се изпусне. Ще трябва да ги замениш с друг ритъм и с друга музика. Тъй, че възможно е, обикновената поезия може да се превежда. Но когато поезията е наистина върховна, от другия свят, колкото подълбока и велика е тя, толкова е по-трудно, почти невъзможно. Аз се отнасям към Исус като към поет. И той е такъв. Ван Гог беше казал за него, че той е най-великият художник, живял някога на земята. Той е. Той говори в притчи и поезия, имайки предвид много повече неща, отколкото думите могат да предадат. Позволете ми да ви дам усещането за тази безкрайност от значения. Поезията не е толкова ясна, не може. Тя е мистерия. Все едно, както рано сутринта, навсякъде виждаш мъгла, свежа, новородена. Но има облаци, не можеш да видиш надалеч. Няма нужда, поезията не е за далечното. Тя ти дава прозрение да погледнеш близкото, непосредственото, интимното. Науката все търси далечното, поезията непрестанно разкрива по един нов начин интимното, близкото, това, което вече познаваш, с което си запознат, същият път по който стъпваш през целия си живот. Поезията разкрива същия път, но с нови оттенъци, с нов цвят, в нова светлина. Изведнъж биваш пренесен на нова плоскост. Аз смятам Исус за поет. Той е поет. И това твърде често е било погрешно разбирано. Хората все го третират като учен. Глупаци сте, ако го третирате като учен. Тогава той ще ви изглежда абсурден и всичко ще ви изглежда като някакво чудо. Тогава, ако искаш да вярваш в него, ще трябва да бъдеш много суеверен. Или ще трябва напълно да го отхвърлиш, бебето заедно с водата от коритото. Той е толкова абсурден. Можеш да вярваш в него, но ще трябва да вярваш съвсем сляпо. Това вярване не може да бъде естествено, спонтанно. Ще трябва да се насилваш. Ще трябва да вярваш заради самата вяра и да си я налагаш сам на себе си. Или пък напълно ще го отхвърлиш. И двете са погрешни. Исус трябва да бъде обичан, а не да се вярва в Него. Няма нужда да бъдеш за или против Него. Някога забелязвал ли си? Ти никога не си за или против Шекспир. Защо? Ти никога не си за или против Калидас. Защо? Ти никога не си за или против рабиндранат Тагор. Защо? Защото знаеш, че те са поети. Ти им се наслаждаваш, ти не си за или против тях. Но в случая с Исус, Кришна, Будът ти си за или против, защото смяташ. Че те спорят. Нека да ти кажа. Те не спорят. Те нямат теза за доказване, нямат догма. Те са велики поети. Повелики от Рабиндранът-Тагор, повелики от Шекспир, повелики от Калидас, защото това, което се е случило на Рабиндранът-Тагор, на Калидас или на Шекспир, е само един проблясък. Това, което се е случило на Исус, на Кришна и на Буда е реализация. Това, което за поета е проблясък, за мистика е реалност. Той е видял. Не само е видял, той се е докоснал. Не само се е докоснал, той го е преживял. Това е жизнен опит. Винаги гледай на тях като на велики художници. Художникът просто рисува картина, поетът просто пише поема. Исус създава човешко същество. Художникът променя платното, то е било просто, обикновено, а от допира му става ценно. Но не можеш ли да видиш как Исус докосва едни съвсем обикновени хора, някакъв рибар, Симон, наречен Петър. Докосва го и чрез самото му докосване този човек се трансформира във велик апостол, велико човешко същество. Една височина се издига, една дълбочина се отваря. Този човек не е вече обикновен. Той току-що е бил рибар, хвърляла мрежата си в морето и щеше да прави това цял живот, дори много животи, и нямаше никога да помисли, да си представи, да сънува това, което Исус трансформира в реалност. В Индия има митове за един камък. Наречен парас. Камъкът парас е алхимичен. Докосваш желязо с този парас и то се трансформира в злато. Исус е парас. Той докосва обикновен метал и незабавно металът се трансформира, превръща се в злато. Той трансформира обикновените човешки същества в божества, а ти не виждаш изкуството в това. Не е възможно по-голямо изкуство. Според мен, евангелията са поетични. Ако говоря отново върху същото евангелие, няма да кажа същото, помни. Аз не знам в какво настроение, в какъв климат ще бъда тогава. Не знам тогава от коя врата ще вляза. И моят Божий дом има много жилища. Той не е краен. Въпрос. Вчера след беседата, при водата за пиене, аз се приближих до малкия сидхарта. Тъй като бях чел това, което казва за него, че един от древните. Аз го преганах надолу, погледнах го в очите и рекох. бехагвам ми, каза кой си. Той се усмихна, погледна ме дълбоко и два пъти напръска главата ми с вода. След това леко ме удари по главата и каза тихо, млъкни. Стана тихо. Беше много прекрасно. Трябва да е. Било така. Той те е кръстил с вода. Това е било кръщение. А той е много невинен. Повече, отколкото Йоанн Кръстител. Невинността му е много спонтанна. Ти трябва повече да се навеждаш пред Него. И трябва да му позволяваш повече да те пръска с вода и да те удря. И когато ти каже «млъкни», тогава млъкни и остани в тишина. Той е невероятно прекрасно дете. Въпрос. Когато си мисля за преследването на Христа преди две години, чувствам че междувременно не се е променило много в отношението на хората към един жив месия сред тях. Навсякъде наоколо, както и преди, има подозрение, цинизъм и недоверие. Нима и ти също един ден ще бъдеш, преследван от властите. Като гледам и залата, си представям как мога да забележа Тома Неверни, Йоан, Симон Петър, Мария Магдалена, Дори Юда и останалите от бандата. Нима всичко това се преиграва наживо? Да. Те всички са тук. Трябва да са, защото главатарят на бандата е тук. И никога нищо не се променя, всички промени са повърхностни. Дълбоко вътре в себе си човечеството си остава същото. Това е естествено. Аз не го осъждам, не казвам, че има нещо лошо в това. Така трябва да бъде, такъв е начинът то да бъде. Когато Исус дойде, туманаверниците непременно ще са тук. Когато хората, които вярват, дойдат, тези, които не вярват, също ще дойдат. Те създават контраст. И това е добре, иначе твоята вяра няма да от голяма стойност. Тя става ценна поради туманаверниците наоколо. Можеш да сравняваш, можеш да усетиш. Можеш да видиш какво е съмнение, какво е вяра. Когато засаждаш градина, ще поникнат и бурени. И бурените са част от нея. Когато Исус дойде, непременно и Юда ще е там, защото цялата работа е с такава огромна значимост, че някой непременно ще издаде. Извисеността й е била толкова огромна, че някой непременно е щел да се почувства уязвен. Егото Юда е бил силно уязвен. А той не е бил лош човек, не забравяй. Фактически измежду всичките ученици на Исус той единствен е бил добре образован, културен, принадлежащ на изтънчено общество и семейство. Той е бил, разбира се, най-егоистичен. Другите са били просто рибари, фермери, дърводелци, хора от такъв тип, обикновени хора, от простолюдието. Юда бил специален. А всеки път, когато някой се почувства специален, възникват неприятности. Той искал да ръководи дори. Исус. Много пъти се опитвал. А ако го слушаш, възможно е той да те убеди в по-голяма степен, отколкото Исус. Веднъж Исус отишъл да посети дома на Мария Магдалена. Мария била силно влюбена. Тя изляла върху нозете му един ценен, много скъп парфюм, цяла бутилка. Това бил рядък парфюм, би могло да бъде продаден. Юда незабавно реагирал. Той рекал, би трябвало да забраняваш на хората да вършат такива глупости. Това всичкото се попиля, а в града има хора, които са бедни и нямат какво да ядат. Можехме да раздадем парите на бедните. Той прилича на социалист, предшественик на Маркс, Мао, Ленин, Троцки, всичките биха се съгласили с него. Какво казал Исус? Той отговорил, не се тревожи за това. Бедни и гладни винаги ще има, но мен няма да ми има. Ти можеш да им служиш винаги и винаги, няма защо да бързаш, но мен няма да ми има. Погледни любовта, а не ценния парфюм. Виж любовта на Мария, нейното сърце. С кого ще се съгласиш? Исус изглежда много буржуазен, а Юда ни се вижда напълно економичен. Юда говори за бедните, а Исус просто казва, това е добре. Скоро няма да ми има, затова оставя да ме посрещне, както тя иска. Нека сърцето и да върши каквото тя иска и не намесви философията си. Бедни хора винаги ще има, аз няма винаги да съм тук. Аз съм тук само за съвсем кратко време. Умът ти обикновено ще се съгласи Силда. Той изглежда напълно прав. Той бил много културен, шлифован мъж с маниери, изискан, мислител. И той го предал. Само той би могъл да го предаде, защото на всяка крачка егото му било наранявано. Той винаги се чувствал повиш спрямо всички ученици на Исус. Той винаги се държал на страна, не се движали с тълпата. Той винаги е мислил за себе си, че не е част от тълпата. Най-много да е втори след Исус, и това също с наохота. Дълбоко в себе си той трябва да се мислил за първи. Той не би могъл да го каже, но това е било в сърцето му. Той бил адски уязвен. Исус непрестанно наранявал техните егота. Учителят трябва да го прави, защото ако един учител разглезва вашите егота, той въобще не ви е от помощ, той ви отравя. Тогава чрез него можеш да се самоубиеш, но не и да възкръснеш. Тъй като Юда бил най-егоистичният, той бил повече нараняван. Исус е трябвало да го наранява повече. Той си отмъстил. Ай бил добър човек, в това няма съмнение. Това е проблемът са. Добрите хора. Той продал Исус за 30 сребърника. Така загрижен бил той за парфюма и цената му, виш мума. А продал Исус за 30 рупии, 30 сребърника. Исус дори и толкова не струвал. Но след това. Когато Исус бил убит, разпънат на кръст, той започнал да се чувства виновен. Ето как действа добрият човек. Той започнал да чувства голяма вина, съвестта му започнала да го гризе. Той се самоубил. Той бил добър човек, имал съвест. Но нямал съзнание. Това разграничение трябва дълбоко да се почувства. Съвестта е заимствана, дадена е от обществото. Съзнанието е твое постижение. Обществото те учи какво е право и какво криво. Прави това и не прави онова. То ти дава закон, морал, кодекс, правила на играта. Това е твоята съвест. Отвън полицай, отвътре съвест. Това е начинът, по който обществото те контролира. Ако отидеш да крадеш, полицаята отвън, за да ти попречи. Но ако можеш да измамиш полицая, ще намериш начини. За това дълбоко в теб обществото е поставило един електрод – съвестта. Ръката ти започва да трепери цялата ти вътрешна същност, ти чувстваш как твоята вътрешна същност ти казва – не прави това, това е лошо. Това е обществото, което говори чрез теб. Това е просто обществото, което е имплантирано в теб. Юда е имал съвест, но Исус е имал съзнание. Това бил разривът. Човекът на съвестта не може никога да разбере човекът на съзнанието, защото човекът на съзнанието живее от момент за момент, той няма правила, които да следва. Исус бил по-загрижен за любовта на жената, Мария. Това било нещо така дълбоко, че да й попречиш значило да нараниш любовта и тя би се свила в себе си. Изливането на парфюма върху нозете на Исус е било просто един жест. Чрез него Мария Магдалена казвала, бих искала да излея целия свят върху твоите нозе. Това е всичко, което имам, най-ценното нещо, което имам. Ако излея вода, няма да е достатъчно, твърда е ефтина. Това е най-ценното нещо, което имам, но дори и той нищо. Аз бих искала да излея сърцето си, аз бих искала да излея цялото си същество. Но Юда бил сляп за това. Той бил човек на съвестта, погледнал парфюма и казал: Много скъп. Той бил напълно сляп за тази жена и нейното сърце и за разширението на съзнанието в жеста, и парфюмът изглеждал твърде скъп, а любовта била напълно непозната за него. Любовта присъствала. Нематериалното присъствало и материалното също присъствало. Материалното е парфюмът, нематериалното е любовта. Но Юда не могъл да види нематериалното. За това нещо ти трябва да имаш очите на съзнанието. Човекът на съзнанието ще бъде винаги в конфликт с човека на съвестта, защото вижда неща, които човекът на съвестта не може да види. Човекът на съзнанието следва своето съзнание, той няма правила, които да следва. Ако имаш правила, ти си винаги последователен, защото правилата са мъртви. Ти също си мъртъв с тях, ти си предсказуем. Но ако имаш съзнание, ти си непредсказуем, човек никога не знае. Ти имаш пълна свобода. Ти откликваш, но нямаш никакви готови отговори, които да дадеш. Когато се появи въпрос, ти откликваш и отговорът се ражда. Не само слушателят е изненадан от твоя отговор, ти също си изненадан. Когато аз ви отговарям, не само вие слушате отговора. Аз също съм слушател. Не само вие чувате отговора за първи път. Аз също го чувам за първи път. Аз не знам каква ще бъде следващата дума или изречение. То може да кривне във всяка посока, може да навлезе във всяко измерение. Това имам предвид, като казвам, че си оставам слушател. Не само вие се учите от мен, аз също се уча с вас. Аз не съм никога. Състояние на знание, защото състоянието на знание е мъртво. Ти си узнал нещо, това е конфекция. И ако някой сега те попита, можеш да му го дадеш. То е вече материално. Аз не съм никога в състояние на знание, аз съм винаги в процес на познание. Да бъдеш в процеса на познание е това, което имам предвид, като казвам, че се уча. Знанието е вече минало, знаенето е настояще. Животът не е съществително, той е глагол. Бог също не е съществително, Бог е глагол. Каквото и да казват граматиците. Не ме интересува. Бог е глагол, животът е глагол. Знаене, учено означава, че ти винаги си в един вакуум. Ти никога не натрупваш нищо. Ти не си като фотографска плака, а оставаш винаги празен като огледало. Фотографската плака незабавно преминава в състояние на знание. Щом се експонира, тя вече е мъртва. Тя никога вече няма да отрази нещо друго, тя вече е отразила... Веднъж и завинаги. Но гледалото продължава да отразява. Когато застанеш пред него, то те отразява. Когато си отидеш, то отново е празно. Това е, което имам предвид, човекът на ученето остава празен. Ти задаваш въпрос. Той се отразява в моята празнота. Един отговор се появява и потича към теб. Като си отиде, въпросът и отговорът изчезват. Огледалото е отново в състояние на незнаене, празно, готово отново да отразява. То не е възпрекятствано от миналото, то е винаги в настоящето и винаги е готово. Не е готов продукт, но винаги готов да отразява, да откликва. Когато дойде Исус, човек на съзнанието, човек на ученето, а не на знанието, Юда ще се появи непременно. Той е учен, човек на знанието. Той трябва много пъти да е чувствал че знае повече от Исус. А може би, освен това, е бил прав. Той може да знае повече, но не познава състоянието на знаене. Той знае само знание, мъртва информация. Той е събирач на мъртва информация. Той ще предаде Исус. И, разбира се, когато Исус присъства, ще има и жени, които ще го обичат дълбоко, Мария Магдалена, Марта. Те не могат да не са там. Защото когато се появи човек с качеството на Исус, това качество ще бъде разбрано първо от жените, а после от мъжете. Вратата към това е вярата, а жените са повярващи, по-невинно вярващи. Ето защо е толкова трудно да намериш жена учен. Понякога се появява някоя мадам Тюри, тя сигурно е била природна аномалия. Или пък жената може и да. Не е била съвсем женствена. Дълбоко в себе си жената е поет. Не, че пише поезия. Тя я е живее. И тя знае как да вярва, това и се отдава лесно, идва и спонтанно. Фактически за жената съмнението е въпрос на трудно обучение. Тя трябва да го научи от мъжа, точно както и науката трябва да научи от мъжа. Тя е нелогична и рационална. Това не са добри качества, що се отнася до света. Светата са недостатъци, но що се отнася до вътрешното царство Божие, това са качествата. Мъжът не може да има и двата свята. Той може най-много да има единия, в който да е най-добър, външния свят. Той може да го има, но тогава ще трябва да изгуби вътрешния. Там той не може да бъде върхът, ще трябва да следва жените. Виждал ли си Исус на кръста? Нито един от мъжете ученици не е бил близо до него, само жени, защото мъжете ученици започнали да се съмняват. Този човек лекувал болестта, този човек възкресявал мъртви, а сега не може сам да се спаси. Какъв е тогава смисълът да вярваме в него и да му се оповаваме? Те чекали чудо. Те се криели в тълпата и чекали чудо, нещо чудотворно да се случи. Тогава ще ли да повярват? Те се нуждаели от доказателство а доказателството никога не дошло. Исус просто умрял като обикновен човек. Но жените не чекали никакво доказателство. Исус бил достатъчно доказателство, нямало нужда от никакво чудо. Той бил чудото. Те могли да видят чудото, случило се в този момент, как Исус умрял с дълбока любов и състрадание. Дори за своите убийци той имал молитва сърцето си. Последните му думи били – Боже! Прости им, защото те не знаят какво правят. Чудото се случило, но за мъжкото окото никога не се е случило. Жените наоколо тутък си разбрали. Те са вярвали в този човек и неговото най-съкровено сърце било открито за тях. Те разбирали, че чудото се случило. Човекът бил разпънат и умирал с любов, което е най-невъзможното нещо света, да умреш на кръста с молитва за тези, които те убиват. Но това било любов. Само женският ум може да го разбере. Те били до него. Когато Исус се съживил, възкръснал след три дни, той се опитал да се приближи до своите мъже-ученици. Те не могли да го видят, защото приели за установен факта, че той е умрял, а човек вижда само неща, които очаква да види. Ако не очакваш, няма да видиш. Очите ти са много избирателни. Ако очакваш някой, приятел, ще можеш да го видиш, дори и в тълпа. Но ако не го чакаш, ако напълно си забравил за него, тогава дори и той да дойде и да почука на вратата ти, за момент ти ще се объркаш, кой пък е този? Те приели за установен факта, че Исус е умрял, затова когато Исус пресякал пъти им, те не могли да го познаят, не могли да го видят. Дори е казано, че заедно с двама от учениците той вървял в продължение на мили докато те говорили за смъртта на Исус. Те били много тъжни от това, а Исус вървял с тях. Те говорили с Него. Но не могли да го познаят. Само любовта може да познае дори и след смъртта, защото любовта е познала при живе. За любовта смърт и живот са без значение. Исус бил разпознат първо от Мария Магдалена, проститутката. Тя хукнала към мъжете ученици, които са били събрали на голяма конференция, обсъждали какво да правят. Как да разпространят Словото в целия свят? Как да създадат църквата? Когато те правили планове за бъдещето, тя влязла тичайки и извикала. Какво правите? Исус е жив. Те и смели. Казали и кратко, лудажено, сигурно се си въобразила. Мъжкият ум винаги смята тези неща за плот на въображението. Те започнали да си говорят един други тази бедна жена, Мария Магдалена. Побъркала се, разпъването на Исус беше такъв шок за нея. Те е съжалили. Тя настоявала, не дейте да ме съжалявате. Исус се възкръснал. Те се посмели и казали, разбираме. Ти имаш нужда от почивка, твърде си шокирана от факта на неговата смърт. Въобразяваш си. Около Буда. Около Кришна, около Исус, около Емахавира винаги е имало голям брой жени. Те са идвали първи, те са били първите ученици. Това е естествено. За това не се очудвайте. Две или 2 милиона години. Човешкият ум си е останал същият. Човечеството като цяло си остава същото, революцията е индивидуална. Ти можеш да се трансформираш като индивид. Тогава отиваш отвъд тълпата. Но не се тревожи от такива неща. Въпросът е от чай Танясягър. Той винаги се тревожи от такива неща. Аз никога не му отговарям, но той винаги се тревожи. Тревожи се за другите, тревожи се за света, тревожи се за организацията, тревожи се за шрама, тревожи се за моите ученици, тревожи се за мен, никога не се тревожи за себе си. Всички тези тревоги не са от помощ. Времето е кратко, животът е много кратък. Използвай го. Завесата се вдига. Много неща се валят наоколо. Буклуци, сякаш някой е напуснал къщата, бързайки. Всякакви неща са нахвърлени без никакъв ред. Просто безпорядък, смет. И зад сцената се чува въздишка на малко дете, току-що родено. После, след 30 секунди, Последното дихание на старец, който умира. Това е всичко, но това е всичко, което е животът. 30 секунди, въздишка и издихание. Първото усилие да вдишаш и последното усилие да задържиш диханието. И всичко свършва. Животът е кратък, няма дори и 30 секунди. Използвай го. Използвай го като възможност да израстеш. Използвай го като възможност да бъдеш и не се тревожи за други неща, това всичко е буклук. Само тази е истината, въздишката и е издиханието, а всичко друго е просто буклук. Забрави за него, какво общо имаш ти с това? Не трябва да те е грижа дали светът се променил или не. Светът си е същият, той трябва да бъде същият. Само ти можеш да бъдеш различен, светът няма никога да бъде различен. Когато ти станеш осъзнат, съзнателен, ще отидеш отвъд света. Въпрос, какво в действителност има предвид Христос, когато казал, Ела, та ме последвай? Точно това, което казва, и Ела, та ме последвай. Въпрос, за да следваш. Исус е необходима дълбока вяра, себеотдаване и любов, но в днешно време из цял свят преобладава един дълбок скептицизъм. Какъв е пътят? Това е от Свами йога мая. Мисли за себе си. Има ли в теб дълбок скептицизъм? Това е въпросът, който трябва да се зададе. Един дълбок скептицизъм преобладава из целия свят. Кой си ти, че да се тревожиш за целия свят? Това е начин да избягаш от истинския проблем. Скептицизмът е дълбоко вътре, червеят на съмнението е в сърцето ти, но ти го проектираш, виждаш го върху екрана на целия свят. Светът е скептичен, какъв е изходът? Сега ти пренасеш проблема. Погледни вътре в себе си. Ако има някакво съмнение, тогава го намери. Тогава нещо може да се направи. Светът няма да те слуша, но няма и нужда, защото ако те са щастливи от техния скептицизъм, те имат право да бъдат щастливи. Че кой си ти? Никога не се опитвай да мислиш като мисионер. Мисионерите са най-опасните хора. Те все спасяват света и ако светът не иска да бъде спасяван, те въпреки всичко се опитват. Те казват, дори и да не ти харесва, ние ще те спасим. Но защо са? Тези грижи? Ако някой е щастлив, като яде, пие и се радва на живота и въобще не се интересува от Бога, какъв е смисълът да го насилваш? Кой си ти? Остави го той сам да дойде до своето разбиране. Някой ден той ще дойде. Но хората много се тревожат. Как да спасят другите? Спаси себе си. Ако можеш, спаси себе си, защото това също е една много трудна, почти невъзможна работа. Това също е трик на ума, проблемът е вътре, а умът го проектира навън. Тогава ти не се тревожи за него, не се тревожиш за собствените си тързания. Тогава ти ставаш загрижен за целия свят и по този начин можеш да отлагаш собствената си трансформация. Аз се отново и отново настоявам, че ти трябва да бъдеш загрижен за себе си. Аз не съм тук, за да ви правя мисионери. Мисионерите са най-зловредните хора. Никога не бъди мисионер, това е една много мръсна работа. Не се опитвай да променяш никого. Просто промени себе си. И то се случва. Когато ти се промениш, мнозина ще дойдат да споделят твоята светлина. Споделяй, но не се опитвай да спасяваш. Мнозина ще бъдат спасени по този начин. Ако се опиташ да спасяваш, можеш да ги удавиш по-скоро, отколкото те сами биха се удавили. Не се опитвай да налагаш Бога на когото и да било. Ако те се съмняват, това е съвсем вреда на нещата. Щом Бог им позволява да се съмняват, трябва да има някаква причина за това. Те се нуждаят от това, то е тяхното обучение, всеки трябва да мине оттам. Светът винаги е бил скептичен. Колко хора са се събирали около Буда? Не целият свят. Колко хора са се събирали около Исус? Не целият свят, а само едно много значително мълцинство, могли са да се преброят на пръсти. Светът като цяло никога не се е тревожил за тези неща. Ай, никой няма авторитета да налага нещо на някого другиго. Дори не и на собственото си дете. Дори не и на собствената си жена. Това, което чувстваш, че е целта на твое живот, си го дръж за себе си. Никога не го налагай на някой друг. Това е насилие, чисто насилие. Ако искаш да е медитираш, е медитирай. Но това вече е проблем. Ако съпругът иска да е медитира... Той се опитва да накара и съпругата си. Ако съпругата не иска да медитира, тя ще се опита да разобеди и своя съпруг. Не можеш ли да оставиш свободни душите на хората? Не можеш ли да им позволиш да следват свой собствен път? Това наричам аз религиозна. Позиция – да позволиш свободата. Религиозният човек винаги оставя хората свободни. Дори и ако искаш да си атеист, Вярващият ще ти позволи да бъдеш. Това е твой път, напълно добър за теб. Ти минаваш по него, защото всеки, който е достигнал до Бога, е минал през атеизма. Пустинята на атеизма трябва да се прекоси тя е част от израстването. Светът винаги ще остане скептичен, съмняващ се. Само мълцина достига вярата. Побързай, за да достигнеш. Въпрос защо винаги ни казваш, да бъдем щастливи, след като преди просветлението човек трябва да достигне върха на болката и тързанието? Ако не ти казвам да си щастлив, ти няма никога да достигнеш върха на болката и тързанието. Аз непрестанно ти казвам да си щастлив и колкото повече чуваш от мен, бъди щастлив, толкова повече осъзнаваш своето нещастие. Ще остановиш, че колкото повече ме слушаш, толкова повече се увеличава тързанието. Това е единственият начин да те направят нещастен, непрестанно да ти натякват, бъди щастлив. Ти не можеш да бъдеш, затова чувстваш нещастието навсякъде около теб. Дори и това, което си смятал за щастие, дори и тези моменти изчезват и ти се чувстваш съвсем отчаян. Дори и миговете щастие изчезват и пустинята става пълна. Всички надежди и всички оазиси си изчезват. Но ето къде се получава скокът. Когато ти си наистина нещастен, напълно нещастен, без дори и лъч от надежда, изведнъж ти изоставяш цялото нещастие. Защо? Защо става това? Това става, защото нещастието не се привързва към теб. Ти се привързваш към нещастието. Веднъж, щом почувстваш неговата тотална мъка, ти го изоставяш, няма друг никой, който да го носи заради теб. Но ти никога не си го чувствал с такава интензивност. Ти винаги си бил индиферентен. Чувствал си се малко нещастен, но винаги има надежда за бъдещето, утре ще има щастие. Малко пустиня е, но азисът наближава. Чрез тази надежда ти продължаваш. Чрез твоята надежда се запазва нещастието. Цялото ми усилие е да убия надеждата, да те оставя в такава пълна тъмнина, че ти да не допускаш повече никакви сънища. Веднъж, щом тази интензивност достигне 100 градуса температура, ти се изпаряваш. Тогава ти не можеш да я носиш повече, тогава тя, както и да си я е наричал, нещастие, его, невежество или каквото и да имаш, всичко, каквото искаш да я наречеш, изведнъж отпада. Ще ви разкажа една история, това се случило, един фермер имал породистовен. Той бил превъзходно животно, но понякога се побърквал и тогава овчарят. Който се грижал за него, много се тревожил. Той все искал да се отърве от овена, но фермерът много го обичал. Веднъж на овчаря много му се събрало и той дошъл и рекал, избирай сега, или аз, или овена. Аз напускам. Ето ми заявлението. Или той е овен да си отиде. Той е едно смахнато животно и непрекъснато създава неприятности. Той става толкова разгневен и опасен че понякога си мисля да убие някой. Сега фермерът трябвало да решава, за това попитал приятелите си какво да прави. Той въобще не искал да продава овена. Те му предложили да извика ветеринарен психиатър. Извикали ли психиатъра? Фермерът бил скептичен, но бил готов всичко да направи, но да запази овена. Психиатърът останал три дни. Той гледал, наблюдавал, взимал си бележки, Анализирал и накрая казал, няма да има проблеми. Просто отиди на пазара, купи един грамофон и плочи с бетовен, Моцарт, Вагнер, класическа музика. Когато овенът се разлудее и побеснее, просто пусни една плоча. Като свири музиката, тя ще го успокои и той съвсем ще миряса. Фермерът не могъл да повярва, че ще има чак такъв ефект, но трябвало да. Опита. Затова направил каквото му казани. Получило се. Овенът незабавно се успокоявал и отихвал. В продължение на една година нямало неприятности. След това един ден овчарът дошъл тичешко ми съобщил, нещо лошо се случило, не знам какво. Овенът се самоуби. Както обикновено, като видях, че ще се разбеснее, сложих плочета. Но стана по-лошо. Овенът все повече и повече безнеше и просто се хвърли върху стената. «Счупи си врата, сега е мъртъв». Фермерът отишъл да види. Овенът лежал до стената мъртъв. Тогава погледнали да видят каква плоча е поставена на грамофона. Била станала ужасна грешка, не било класическа музика, а запис на Франк Синатра. Той пел, няма никога да има друга като теб. Това направило белята. Няма никога да има друга като теб. Егото е причината за цялата лудост, нещастие, мизерия. То ще бъде причината за твоята смърт, то ще ти щупи врата. Можеш да се оправиш с тази интензивност, ако тя не е много голяма. Цялото ми усилие е да я доведе до такъв връх, където ти няма да можеш да се справиш с нея. Или ще накараш да отпадне, или ти ще отпаднеш. А всеки път. Когато възникне такъв избор, дали да оставиш мизерията или да оставиш себе си, ти ще оставиш мизерията. И заедно с мизерията всички те ще изчезнат – егото, невежеството, безсъзнанието. Те са различни названия на едно и също явление. Девета беседа, 29 октомври 1975 г. Девет вървете и проповядвайте Царството Божие. От Лука Глава 9. 57 А като вървяха, рече му някой си в пътя: Господи, ще дойда след теб дето и да идеш. 58 и рече му Исус: Лисиците дупки имат и птиците небесни гнезда. А син человечески няма да глава да подслони. 59 а на други го рече: Върви след мен. А той рече: Господи, позволи ми да и да първом да погреба баща си. 60. А Исус му рече. Остави мъртвите да погребат мъртвите си, а ти иди да проповядва и Царството Божие. 61 рече и друг, ще дойда след Теб, Господи, но първом позволи ми да се опростя с домашните си. 62 и рече Мойсус, никой, който е турил ръката си на рало и гледа назад, не е способен за Царството Божие. Веднъж някакъв човек притежавал много голямо езеро. В него растяла една малка водна лилия. Човекът бил много щастлив, той харесвал белите цветове на лилията. Но той започнал много да се безпокои, защото растението всеки измина ден се оголемявало, рано или. Късното щело да покрие цялото езеро. Човекът развъждал в езерото пастърва, която използвал за храна. Веднъж, щом езерото бъдало покрито с лилии, всичко живо в него би измряло, включително и пастървата. Той не искал да маха растенията. Но не искали да му измръпа изправен бил пред дилема. Той отишъл при един експерт. Експертът направил изчисленията и казал, не се тревожи. За да се покрие цялото езеро от лилията, ще са необходими хиляда дни. Растението е много малко, а езерото много обширно. Така, че няма защо да се тревожиш. Тогава експертът предложил едно решение, което изглеждало напълно правилно. Той казал, почакай, докато половината от езерото се покрие с лилии, след което не им давай да се разпростират по-нататък. Винаги оставя и само половината покрита с лилии, така ще можеш да се радваш на белите цветя, без пастървата ти да грози опасност. Фифти наклонена на черта фифти, половината езеро за лилиите, половината за пастървата." Разрешението изглеждало съвсем правилно, пък и хиляда дни, имало достатъчно време така, че нямало защо да се безпокои. Човекът се отпуснал. Той си рекал, когато езерото е наполовина покрито, тогава ще започна да режа лилиите. Езерото се покрило наполовина, но това станало на 999-я ден. Нормално би било да се очаква езерото да се покрие наполовина за 500 дни, но не станало така. При размножаването си растението отвоявало площа. Така, че половината езеро се покрило на 999-я ден и оставало само един ден. Но това време не било достатъчно, за да се изплевят растенията или да се поддържат само в едната половина. И ето, що се случило. На 999-я ден езерото било наполовина покрито и човекът си казал, а той не се чувствал много добре, бил малко болен, няма защо да бързам. Чакал съм 999 дни и не съм имал проблеми. Сега е въпрос само на още един ден. След един ден ще го свърша. На следващата сутрин цялото езеро било покрито и всичката пастърва измряла. Това е загадката на живота. Тя е дилема, човек трябва да избира. Ако само събираш вещи и собственост, растението се отвоява площа и ще завземе езерото. Всеки ден твоите притежения се увеличават и животът ти се задушава. Животът изглежда твърде дълъг, 70-80 години. Няма защо да се бърза. Хората си. Мислят, когато стигнем до средата, ще се променим. Хората винаги изчезват с религията докато стареят. Хората все казват, че религията е за старите. Отиди в църквите в храмовете и ще намериш стари хора, съвсем на ръба на смъртта. Те вече са с единия си крак в гроба, 999-я ден. На следващата сутрин животът ще се задуши. Тогава те започват да се молят, тогава те започват да е медитират, тогава те започват да мислят какво е животът, какъв е смисълът на съществуването. Но тогава вече е твърде късно. Религията изисква крайна неотложност. Ако отлъгаш, няма никога да можеш да станеш религиозен. Това трябва да се прави сега. Така както си, ти вече си закъснял, ти вече много време си загубил и си го загубил за безмислени неща, загубил си го за неща, които ще ти се вземат. Ти трябва да плащаш за всички тези неща с живота си. Заради всичко, което притежаваш, ти губиш живот. Той не е ефтин, той е много скъп. Един ден ще имаш много притежения, но теб вече няма да те има. Нещата ги има, притежателят е умрял. Огромни купища от предмети. Но този, който е искал да живее чрез тях, вече го няма. Хората непрекъснато се подготвят за живота и умират преди подготовката им да е завършила. Хората се подготвят, а никога не живеят. Да си религиозен значи да живее живота, а не да се подготвяш за него. Ти вършиш едно много абсурдно нещо, репетицията ти все продължава и продължава, а истинската драма никога не започва. Чувал съм за една малка театрална трупа. Те репетирали. Истинското представление се отлагало всеки ден, защото репетицията никога не била пълна. Един ден главната героиня липсвала, друг ден някой друг актьор липсвал, на третия ден нещо друго се случвало, ток нямало или нещо този род, и така се отлагали. Но директорът поне за едно нещо бил щастлив, че главният герой в пиесата винаги присъствал, никога не липсвал. В последния репетиционен ден той си мислял за главния герой. Обърнал се към него, ти си единственият човек, на когото може да се разчита. Всички тези други хора са ненадежни. Ти си единственият, който никога не е отсъствал. Зиме и лете, стути пек, ти си винаги тук. Той му отговорил, има нещо, което бих искал да кажа. В деня, в който ще се играе истинското представление, ще отида да се оженя, за това си помислих, че поне. На репетициите ще трябва да присъствам. В този ден аз няма да съм тук, ето защо никога не отсъствам. Добре да го знаеш, точно в деня, когато истинската драма ще започне, ти няма да си тук. Това е просто репетицията, подготовка и пак подготовка. Притежаването на неща е просто подготовка за живот, подреждаш се да можеш да живееш. Но за да живееш, никакво подреждане не е необходимо, всичко е вече готово. Всичко е вече готово, само теб те чака да участваш. Нищо не липсва. Това е, което аз наричам религиозно отношение, тази на отложност, че трябва да се живее сега и че няма друг начин да се живее. Да живееш сега е единственият начин да живееш и да бъдеш. А тук е единственото място да се намираш. Там и тогава се измами, миражи. Пази се от тях. Сега се опитай да разбереш тези много важни сутри от Евангелието, а като вървяха, рече му някой си в пътя: Господи, ще дойда след теб, дето и да идеш. Когато срещнеш човек като Исус или Буда, нещо внезапно те поразява. Те имат един магнетизъм, едно присъствие, което те привлича, което те обгражда. Призовава те. Покамвате, превръща се в един дълбок повик в сърцето на сърцата. Ти просто забравяш за себе си, ти забравяш своя начин на живот. В присъствието на един Исус ти почти отсъствал. Неговото присъствие е толкова изобилно, че за момент ти си зашеметен, за момент ти не знаеш какво говориш, за момент ти изговаряш неща, които никога не си мислил да кажеш, сякаш си хипнотизирай. Това е хипноза. Не че Исус те хипнотизира, Самото му присъствие се превръща в концентрация върху твоята същност. То се превръща в такова дълбоко привличане, че целият свят се забравя. Ти сигурно идваш тук с толкова планове да вършиш нещо, забравил си за това. Сигурно си дошъл от толкова далече, забравил си за това. В негово присъствие минало и бъдеще изведнъж изчезват. Внезапно ти си тук и сега и един различен свят се отваря, разкрива се ново измерение. И като вървяха, рече му някой си в пътя, господи, ще дойда след тебе, дето и да идеш. Този човек сам не знае какво говори. Това е моментен импулс. След миг той ще съжалява за това, ще започне да гледа назад, ще започне да мисли за това, което е сторил. Когато идвате при мен, казвате понякога неща, за които аз знам, че не ги мислите, значи не можете да ги мислите, защото те въобще нямат. Връзка с вас, не ви пасват, Сякаш ще си издигнали на по високо ниво на съществувание, на повисоко ниво на съзнание и произнасяте странни неща. Покъсно, когато паднете обратно в обичайното си състояние или забравяте какво сте казали, или свивате рамене, не сте в състояние да повярвате, че вие сте казали това. Идваш при мен и носиш хиляда и един въпроса, но когато се приближиш до мен, изведнъж забравяш. Започваш да мънкаш. Аз те питам, защо си дошъл, а ти ми казваш, забравих. Ти си мислиш, че аз нещо ти правя. Нищо, аз не правя нищо. Въпросите и проблемите принадлежат на нишето състояние на ума. Когато състоянието ти се промени, тези въпроси и проблеми изчезват, няма ги. Когато се върнеш от дома, когато се установиш, те отново са там и те чакат. Като дойдеш отново, пак ще забравиш. Твоят въпрос е нещо дълбоко в теб. Когато си близо до мен, ти започваш да гледаш на нещата чрез мен. Ти вече не си натъмно, ти си в моята светлина и проблемите, които си имали смисъл в твоята тъмнина, вече са науместни. Да питаш за тях изглежда глупаво, тъпо. Ти не можеш да обясниш ясно проблемите си, защото тях вече ги няма, но когато ние се разделим, ти по своя път, аз по моя, тъмнината отново внезапно те обзема. И сега тъмнината е дори повече от преди, а проблемите са се умножили. Този човек, Евангелието не споменава името му нарочно. Там просто се казва някой си, защото не става въпрос за конкретния човек някой си. С това се подразбира всеки човек. Много хора ще срещнат Исус по пътя и винаги по пътя. Това също трябва да се разбере. Исус е винаги в движение. Това е значението, че Той е винаги на път. Не, че Той непрекъснато се движи и никога не почива, но значението на попътя е, че Исус е река. Може да знаеш, а може и да не знаеш, но реката тече. Реката тече, да си представиш реката като не е невъзможно, защото тогава тя вече няма да е река. Исус е поток, огромен поток. Потокът винаги е на път, Той винаги се движи. Дошъл си вчера при мен, но аз вече не съм там. Тази земя вече е изгубена в миналото, тези брегове вече ги няма никъде. Ти можеш да ги носиш в памета си, но реката се е преместила. А ако носиш миналото своята памет, ти няма да можеш да видиш реката, точно там, където е тя сега, в този момент от времето. А като вървяха. Исус е скитник, защото веднъж. Освободили се съзнанието ти. Веднъж влезе ли то във вечното, това ще остане едно вечно скитане. Тогава всичкото е дом, тогава думата е никъде. Тогава ти непременно ще течеш. Няма да дойде никога момент на значимо знание, ти само ще узнаваш и ще узнаваш и ще узнаваш. То няма никога да завърши, защото веднъж, штом знаенето се завърши, то е вече мъртво. Ти ще учиш, но няма никога да станеш човек съзнание. Ти винаги ще останеш празен. Това е причината човек като Исус да е толкова смирен. Исус казва, блажени са бедните духом. Какво иска да кажеш с бедните духом? Той има предвид точно това, което и аз казвам, хората, които не събират знания, защото знанията са богатство на духа. Ти трупаш външни неща около тялото, а вътрешно ти трупаш знания около душата. Един човек може да бъде беден, що се отнася до материални неща, но той може да бъде богат, що се отнася до знания. Исус казва, че да си беден само телесно не от полза. Това не е нещо кой знае какво. Това не е истинска бедност. Истинската бедност е, когато вътрешно не събираш неща, когато не идваш до момент да кажеш, аз знам. Ти винаги узнаваш, ти си процес, винаги на път. Много пъти ще срещнем израза, Исус по пътя. Той е скитник, но това скитничество е указание за най-съкровения поток. Исус е динамичен, той не е статичен. Той не е като камък, той е като цвете, винаги цъфти. Движение, а не събитие. Някой си, този някой може да си ти, може да всеки. Той няма име. Добре е, че Евангелието не е споменало някакво име. Това е сторено умишлено. Защото ако се спомен някакво име, хората ще започна да си мислят, че става дума за този конкретен човек. Не, тук просто се казва, че се има предвид човешкият ум, всеки човек е добър като представител. Рече му някой си в пътя, Господи. Когато се срещнеш, когато застанеш пред Исус, изведнъж чувстваш нещо от Божественото. Когато си загубил контакт с Исус, можеш да си мислиш дали този човек е Бог или не. Но своето присъствие той е толкова изобилен, толкова мощен в своята вътрешна бедност, в неговото смирение има такава слава. Неговата бедност е царство, той е възцарен. Той е в най-високото на съзнанията. Той внезапно те обгражда, обхваща те, обвивате от всякъде като облак. В това ти забравяш себе си. Господи, това е единственият израз, който може да се използва за Исус. Господи, ще дойда след теб, дето и да идеш. Той не е знаел какво говори. Да следваш Исус е много мъчно, защото да следваш Исус означава да станеш Исус. Няма друго следване. Това значи да рискуваш всичко и всякакво, за нищо. Това значи да рискуваш всичко за нищо, това значи да рискуваш своя живот за смърт. Възкресението може да дойде, но може и да не дойде, кой знае? Ти никога не можеш да бъдеш сигурен за това и никаква гаранция не може да се даде. Това е просто надежда, да пожертваш всичко, което имаш само за една надежда. Човекът не е бил на себе си, какви ги говорил. Той бил опиянен от Исус, бил твърде много от Неговото присъствие. Той не бил вече на себе си, своя здрав разум. Като се върнал в къщи, ще да си е помислил, какво стана? Защо казах това? Този човек да не е мадьосник, да не е хипнотизатор, да не е месмерист? Този човек сигурно ми е погодил номер, аз почти се подлъгах. Какво съм говорил? Не, Исус не е мадьосник, не е магнетизатор. Той не е месмерист, не е хипнотизатор, но само от Неговото присъствие ти ставаш поет. В Неговото присъствие нещо в теб се издига до върха и ти изразяваш нещо от най-вътрешната. Сърцевина на Твоето същество. Изненадана е дори Твоята повърхност, Твоят перифер е нас. Господи, този човек може на никой друг да не е казвал Господи преди това. Но когато един Исус изведнъж дойде, ти трябва да го наричаш Господи, когато се срещнеш с Буда, трябва да го наричаш Бехагван. Това трябва да е така, защото ти не можеш да намериш някакъв друг израз. Всички други думи изглеждат незначителни, само Господи, Боже. Господи, ще дойда след теб, а когато ти кажеш на някого Господи, от това незабавно следва, че ти си се влюбил. Ще дойда след теб, дето и да идеш. Какво се ангажиране? Направено в момент на екстаз. Можеш да съжаляваш за това до края на живота си, но това се случва. Исус добре го знае. И рече му Исус, лисиците дупки имат. Исус му казва, Бедни човече, помисли пак. Какви неща говориш? Не се ангажирай така дълбоко, не се обвързвай с мен. Изчакай, размисли, поразсъждавай, и тогава се върни при мен. Лисиците дупки имат, и птиците небесни гнезда, а син человечески няма да глава да подслони. Кого ще следваш? Дори лисиците имат дупки. Ако следваш някоя лисица, поне ще имаш дупка, където да подслониш главата си. Дори птиците небесни имат гнезда, а син чоловечески няма да глава да подслони. Най-великите измеждовеликите, най-възвишените са бездомни. Това трябва да се разбере, това е едно от най-проницателните изказвания. То има огромно значение. Виш, дървета, животни, птици, всички имат дълбоки корени в природата. Само човекът е без корени. Птиците нямат нужда от семейства, те могат да оцелеят и без семейства, самата природа ги закриля. Дърветата не се нуждаят от никого, дори и никой да няма, дърветата пак ще са там, ще цъфтят. Самата природа ги закриля, те си имат дом. Но помисли си за малкото дете, детето на човека. Ако семейството не е там да се грижи за детето, смяташ ли, че то ще оцелее? То ще умре. Без общество, без семейство, без изкуствения дом то няма да може да оцелее. На тази земя само човекът е бездомен, само човекът е външен, всички други са вътрешни. От тук идва и религията. Религията не е нищо друго, освен търсене на дом. Тази земя не изглежда да е дом. Ако си помисли за това, ще се почувстваш тук чужденец. Рано или късно ще бъдеш изхвърлен. Този живот е краткотраен. Ти не се чувстваш, че си добре. Дошъл, трябва да се насилваш за това. Дърветата са добре дошли, изглежда сякаш земята щастлива чрез тях. Земята непрекъснато дава, споделя. Птиците пеят, сякаш земята пее чрез тях. Виж животните, така и гриви и жизнени. Само човекът изглежда на тряпник, сякаш е дошъл от някъде другаде. Тази земя може да е временно обиталище, но не е дом. Може би за да останем тук за известно време, някакъв кервансерай, но не е дом. На сутринта ние ще трябва да си тръгваме. Изказването на Исус има много значение и аз бих искал да навлезем във всички тях. Първото – човекът няма корени. Тъй като е без корени, той винаги търси, къде да намери дом. Бог не е нищо друго, освен търсене да намерим дом. Където да можем да се почувстваме спокойни и да си починам, където да можем да почувстваме, че няма нужда да се борим. Където сме приети, и не само, където ще сме добре дошли. Няма да е нужно да си проправяш път с бой. Ще можеш да бъдеш такъв, какъвто си, да се отпуснеш. Ще знаеш, че любовта ще продължи да тече, живота ще продължи да тече. Няма да има страх от наказание и алчност за награда. Ти си от дома, не си пришелец в чужда страна. Това е стремежът на религията. Затова и животните нямат религия. Птиците нямат религия, те имат гнезда, но не правят храмове. Иначе не е много трудно да си направят храм. Могат да си направят едно голямо гнездо, да се събират там и да пеят заедно, да се молят. Но те не се молят, нямат нужда от това. Човек е единственото животно, което си прави храмове. Църкви, джамии. Молитвата е едно много странно явление. Само си помисли, ако някой дойде от друга планета и вземе да наблюдава човечеството. Ако правиш любов с жена, наблюдателят ще е в състояние да разбере. Нещо подобно сигурно се случва и на другата планета. Той може и да не разбере какво казваш, но ще знае какво трябва да е това, което казваш. Той може и да не разбира езика, но ще разбере какво влюбените си казват един на друг. Когато се целувате и прегръщате, той ще разбере жеста. Когато вършиш някакъв бизнес, той ще разбере. Когато четеш книга, той ще разбере. Когато правиш някакво упражнение, той ще разбере. Но когато се молиш, ако такова нещо, като религията, не съществува на неговата планета, той въобще няма да може нищо да разбере. Какво правиш? Просто си седиш сам, Гледаш небето? Говориш? На кого? Какво казваш? А ако той дойде в определен ден, например на религиозен празник на мухамедани, християни или индуси. По цялата земя милиони мухамедани се молят, не говорят един на друг, говорят на небето. Той просто ще си помисли, че тук има нещо сбъркано. Какво става? Човечеството се е побъркало. За какво жестикулират тези хора? Защо? На кого говорят? Кого наричат Аллах? Към кого си свеждат главите? Там никой не се вижда. Бог не се вижда. Бог е навсякъде в ума на човека. Молитвата е монолог. Тя не е диалог. Някой посетител от друга планета би си помислил, че има нещо вредено в нервната система на човечеството. Той би си помислил това за нервен припадък. Милиони хора жестикулират към никого, говорят на небето, гледат към небето и викат: Аллах! Аллах! Сигурно има нещо не както трябва. Изглежда така, сякаш цялото човечество се е побъркало. Молитвата не може да се разбере, защото молитвата е нещо напълно човешко. Тя е единственото нещо, което само човекът върши. Всички останали неща вършат и животните. Любов, да. Те също правят любов. Търсене на храна. Те също го правят. Те пеят, те танцуват, те говорят, има комуникации. Те са тъжни, те са щастливи, но молитвата? Тя е неекзистентна. Исус казва, лисиците дубки имат и птиците небесни гнезда, а син чоловечески няма да глава да подслони. Човек е странник. Ето защо ние непрекъснато създаваме иллюзията че сме си у дума, че не сме странници. Думът е фикция. Ние създаваме една заедно с хората, създаваме общности, нации, семейства, за да не сме сами и да можем да чувстваме, че има и други, някой, който ни е близък, някой, който ни е познат, Майка ти, баща ти, брат ти, сестра ти, съпругата ти, съпруга ти, децата ти, някой, който е познат, близък. Но някога замислял ли си се за това? Наистина ли познаваш съпругата си? Има ли наистина начин да познаваш съпругата или съпруга, или детето? Ражда ти се дете. Познаваш ли го, кой е той? Но ти никога не си задаваш такива неудобни въпроси. Ти веднага му даваш име, за да го знаеш кой е. Ако няма име, то ще ти създава проблеми. Без да има име, детето ще се движи из къщи и всеки път, когато го срещнеш, към теб ще гледа непознатото. За да забравиш, че е дошъл някакъв странник, ти му слагаш етикет, наричаш го с някакво име. След това започваш да. Му оформяш характера, какво да прави, какво да не прави, така, че да можеш да го познаваш и да го предсказваш. Това е начин да създадеш фалшива близост. Детето си остава непознато, каквото и да правиш, ще си остане само повърхностно, дълбоко в себе си детето си странник. Има моменти. Някои редки моменти, в които ти внезапно осъзнаваш това. Седейки до своя любовен партньор, ти изведнъж осъзнаваш, че вие сте далеч един от друг. Изведнъж поглеждаш лицето на своя партньор и не можеш да познаеш коя или кой е той. Но ти моментално забравяш тези моменти. Започваш да говориш, казваш нещо, правиш планове, започваш да мислиш. Затова хората не седят в тишина. Защото тишината създава неспокойство. В тишината фикцията за близост се разрушава. Ако в къщата ти дойде гост и ти не казваш нищо и просто си седи спокойно, той много ще се ядоса, ще стане бесен. Ако продължиш да си седиш и само го гледаш, той направо ще се побърка. Сигурно ще ти рече, какво правиш? Да не ти има нещо? Кажи нещо. Да не си онемял? Защо мълчиш? Говори. Говоренето е начин за избягване, за обикаляне на факта, че ние сме си непознати. Когато някой започне да говори, всичко е наред. Ето защо се чувстваш малко неловко с чужденци, защото не можеш да говориш същия език. Ако трябва да останеш в една стая с чужденец и не можете да се разберете един друг, става много неловко. Той непрекъснато ще ти напомня, че... Ние сме странници. А когато се появи чувство, че някой е странник, ти незабавно чувстваш опасност. Кой знае той какво ще прави? Кой знае дали той няма да ти скочи внезапно в нощта и да ти пререже гърлото? Той е странник. Ето защо чужденците са винаги подозирани. Фактически няма нищо за подозиране, всеки навсякъде е чужденец. Ти дори и в собствената си страна си чужденец, но там иллюзията е установена — ти говориш същия език, вярваш в същата религия, ходиш на същата църква, вярваш в същата партия, почиташ същия флаг — близост. После си мислиш, че знаете един за друг. Това са просто трикове. Исус казва, синът човешки е бездомен. Исус все отново и отново използва за себе си две думи. Понякога използва син Божи, а понякога син човешки. Син Божий той рядко използва, Син човешки, почесто. Това е проблем за християнското богословие. Ако Той е Син Божи, защо все казва? Син човешки? Тези, които са против Христос, казват, ако Той е Син човешки, защо тогава настоява, че също и е Син Божи? Ти не можеш да си и двете. Ако си Син човешки, всеки е Син човешки. Но ако си Син Божи, защо тогава използваш другия израз? Но Исус настоява на двете, защото Той е и двете. А аз ти казвам, че всеки е и двете. От една страна — син човешки, от друга страна — син Божи. Ти си роден от човек, но не си роден да бъдеш само човек. Ти си роден от човек, но си роден да бъдеш Бог. Човешкото е твоя форма, божественото е твоя същност. Човешкото е твоя дреха. Божественото е твоята душа. Исус непрекъснато използва и двата израза. Когато казва «Син Человешки», той иска да каже, че «Аз съм свързан с теб». Аз съм точно такъв, какъвто си ти, плюс още нещо. Аз съм точно като теб и повече. За да окаже това повече, понякога той използва «Син Божий». Но той рядко използва това, рядко... Защото много малко хора могат да го разберат. Когато той казва «син човешки», той не казва нещо само за себе си. Просто вгледай се в това изречение, той казва нещо за всеки човек, че вътрешният човек е бездомен. Ако си мислиш, че имаш корени, ако си мислиш, че имаш дом, ти си под човешкото, може би принадлежиш към животните. Лисиците имат дубки, птиците имат гнезда. Син человечески няма да глава да подслони. Ако си мислиш, че имаш корени и в този свят си у дома, ти сигурно живееш под човешкото, защото всеки, който наистина е човек, веднага осъзнава, че това не може да бъде живот. Това може да е преход, пътешествие, но това не може да е целта. А веднъж, щом се почувстваш бездумен в този свят, тогава започва търсенето. Този някой си казал. Господи, ще дойда след теб, дето и да идеш. Той може би си мислил, че Исус е тръгнал на изток или на запад, на юг или на север. Ще го следвам. Но той не знае посоката, на където Исус е тръгнал. Исус е тръгнал към Бога, а това не е нито на север, нито на изток, нито на запад, нито на юг. Това не е нито нагоре, нито надолу, никой от тези. Да вървиш към Бога, значи да вървиш навътре. Всъщност, това въобще не е никаква посока. Това е да загубиш всички посоки — север, изток, юг, запад, горе, долу — да загубиш всички посоки. Да вървиш навътре означава да се движиш в безизмерното, безпосочното. Той не знаел какво говори — Господи, ще дойда след Тебе, дето и да. Идеш. В Неговото дето и не се включва посоката към Бога. Той не знае какво говори. Исус не отива никъде. Той отива в себе си, което не е място в пространството. Да отидеш навътре значи да отидеш отвъд пространството. Ето защо душата не може да се открие с никакъв експеримент. Експериментът може да открие всичко, което принадлежи на пространството. Можеш да убиеш човека, да го нарежеш и да му направиш дисекция, и ще отриеш кости, кръв. Всичко станало, само душата, само вътрешния човек няма да откриеш. Тя не съществува в пространството. Тя докосва пространството, но не съществува в него. Тя само го докосва. И ако разрушиш тялото, нарежеш го, дори и докосването се губи. Ароматът отлита в непознатото. Исус отива навътре. И той знае че онзи човек се ангажира твърде много и няма да може да се го прости. Когато се ангажираш прекомерно, ще искаш да се отмъстиш. Това се случва. Срещал съм много хора, които на момента, светкавично, ми съобщават, бихме искали да се отдадем. Сега каквото и да ни кажеш, ще го направим. Аз знам, че ако ги приема, те ще се отмъстят, защото няма да са в състояние да изпълнят това, което казват. Те не знаят какво говорят и не знаят в какво измерение се движа аз. Те няма да са състояние да поддържат моя ход и тогава има само две възможности. Или ще си ядосат на себе си, което не е обичайният похват на ума, или ще си ядосат на мен. Това просто е нормалният ход на нещата. Всеки път, когато си имаш неприятности, някой друг ти е виновен. Когато почувстват, че са се появили неприятности. А те непременно ще се появят. Още от най-първата стъпка ще е трудно, все едно да се ходи по острието на бръснач. Тогава те ще се отмъстят, ще бъдат против мен, защото за тях това ще е единственият начин да се защитят. Това ще е единственият начин, ако успеят да докажат, че аз греша, за да могат да оттеглят ангажимента си. Исус знае, той казва, аз съм бездомен. С мен ти няма никога да намериш почивка, с мен ти винаги ще бъдеш на път. Аз съм скитник, бродяга. С мен ти винаги ще си по пътя. А моето пътешествие е такова, че то започва, но никога не свършва. Ти не знаеш къде отивам. Аз отивам при Бога. Аз отдалечавам от нещата и от света на нещата. Аз се движа към съзнанието. Аз изоставям видимото и отивам към невидимото. Ти не можеш да разбереш какво е невидимото. Защото най-многото, което ще можеш да направиш, е да мислиш за него в негативен смисъл, да си мислиш, че той е това, което не се вижда. Не, невидимото също е видимо, само че, за да го видиш, се нуждееш от по-различни очи. Ето какво се случи веднъж. Настрадин Ходжа беше отворил едно малко училище и ме покани да го видя. Разгледах училището, той беше събрал много ученици. Аз го попитах. Настрадин Ходжа. На какво смяташ да ги учиш тези ученици? Той ми отвърна на две неща основно – да се страхуват от Бога и да си мият врата. Не можах да схвана връзката – страх от Бога и миене на врата? Казах – да ги учиш да се страхуват от Бога, това е добре, но не мога да разбера смисъла в това да ги учиш да си мият врата. Ако могат това да правят, рече той, ще могат да се оправят и с невидимото. Вратът е невидимото. Защото не можеш да го видиш. Ако това могат да направят, ще могат да се справят и с невидимото. Вашето невидимо може просто да е като врата ви, той също е част от света. Вашият бог е също част от... Света, ето защо вашите храмове са станали част от пазара, а писанията ви са се превърнали в стоки. Вашите учения са точно като нещата, които вие купувате и продавате. Богът на Исус или Буда не е вашият Бог. Вашият Бог не е Богът на Исус. Неговият Бог е свидетел, отвъдност, Неговият Бог е трансформация на Твоето същество, промяна, раждане на едно ново същество с ново съзнание. Вашият Бог е нещо, което се боготвори, Богът на Исус е нещо, което се изживява. Вашият Бог е в ръцете Ви, Богът на Исус е този, на когото се оставяш, в чието ръце се отдаваш. Вашият Бог е съвсем в ръцете ви. Можете да правите с него, каквото си искате. Богът на Исус е този, на когото се отдаваш и се отдаваш напълно. Онзи човек не разбирал какво казва. Чрез това Исус му забранил да го казва. А на други го рече: Върви след мен. На този, който бил готов да го следва, той рекал: чакай, моля те. Ти не знаеш какво правиш, не знаеш какъв ангажимент поемаш. В какво се въвличаш? Първият човек действал в момент на вдъхновение, в момент на ентузиазъм, в момент на опиянение. На него не можело да се разчита, той бил повлиян, а ако правиш нещо под влияние, то все едно, че си пиян. Казваш нещо, а на следния ден си го забравил. А на други го рече: Върви след мен. На този, който не е казал нищо, той рекал, Върви след мен. А той рече: Господи,. Позволи ми да ида да първом. Да погреба баща си. На другия човек Исус казал, следвай ме, а човекът не бил попитан. Но той бил поготов, по-подготвен, по, -готов, по, по Само преди няколко дни при мен дойде една холандка. Една много простувата и добросърдечна жена, даже твърде добросърдечна. Дори и добросърдечието може да се превърне в болест, ако е твърде много. Тя отново и отново идва при мен и ми пише в писма и бележки, че не може да търпи бедността. Когато отива към хотела си, тя среща по пътя просеци, от което плаче и реве, чувства се виновна и много страда. Тя не може да е медитира, лицата на тези просеци идват дори и в медитацията. Тя смята, че да е медитираш, докато има толкова бедност, е себично. Една много добросърдечна жена, но незряла. Простовата, добра, но детинска. Аз и казах, направи едно от двете. Отиди първо и премахни цялата бедност от света и след това ела, ако е останало време и аз съм тук. Първо премахни бедността и след това ела и за е зада. Не се чувстваш виновна. Или пък, ако смяташ това за невъзможно, остави тази идея. Е, медитирай и от твоята медитация каквато помощ можеш да дадеш на хората, дай мя. Тогава тя взе да се тревожи за Сяняс. Искаше да приема Сяняс, но все още се страхуваше нейното християнско възпитание. Тя отново дойде и ми каза, има един проблем. Баща ми винаги е бил много добър към мен. Той ме учи как да постъпвам. Сега, ако приема Сяняс, ще предам баща си, неговите учения. Но ако не приема сяняс, непрестанно ще ме занимава мисълта, че трябва да навляза в това, за да мога да бъда трансформирана. Аз и казах, реши едно от двете. Това тя също не можа да реши. След това един ден тя дойде и беше много разтревожена, затова и рекох, сега едно нещо сигурно, че дори да искаш сяняс, аз няма да ти го дам. Затова сега се успокой. Аз няма да ти дам сяняс. От тогава я виждам, тя не е идвала да се види с мен, но е тук. Сега тя, изглежда, се тревожи, мога да го прочета на лицето ѝ, че ако дойде при мен да изкъсян яс, аз ще й откажа. Добра, но незряла. Поемането на ангажимента може да дойде само от зрялост. Известна зрялост е нужна. Исус на други го рече, върви след мен, но баща му на този човек бил умрял. Той не могъл да се сдържа. Може би за това дошъл да види Исус на пътя. Той минал по край селото, баща му лежал мъртъв, и той казал, Господи, позволи ми да и да първом да погреба баща си. Това е една много символична ситуация. Бащата, който е родил тялото, е умрял, а има един друг баща, който може да роди душата. Въпросът е между душата и тялото, въпросът е между живота и смърта. Чрез един светски баща ти не можеш да постигнеш живота. Същност ти си роден да умреш, ти си роден за смърт. Бащата е мъртъв. Човекът казал, позволи ми, Господи, да ида да погреба баща си, формалност, но да свърша. А Исус му рече, едно от най покъртителните пронизващи изказвания на Исус, остави мъртвите да погребат мъртвите си, а ти иди да и Царството Божие. Това изглежда малко рязко, не показва състрадание. Бащата лежи мъртъв и се очаква синът да го погребе. Това е една формалност, социална условност и задължение. Но Исус отвърнал, остави мъртвите да погребат мъртвите си. Той казал, в селото има много умрели хора. Те ще свършат това. Ти няма защо да се тревожиш. Няма нужда ти да ходиш. Символичното значение тук е, че този, който навлиза в религията, няма защо да се тревожи за дълг, морал, формалности, тъй като моралът е ниша религия, дългът е ниша религия, формалностите са част от личностното. Когато постигнеш религията, можеш да оставиш всичкия морал, защото ще изпълняваш нещо по-дълбоко и по-висше. Няма да има нужда да се товариш с маниерничене, с социални условности. В селището има достатъчно мъртви, които ще свършат тази работа и то с удоволствие. Ти няма защо да се тревожиш за това. Нека мъртвите погребат своите мъртви, ти върви и проповядвай Царството Божие. Що за човек е този Исус? Лежи мъртъв бащата на един човек, а той иска да го прави проповедник на Божието Царство? Това ли е моментът да отиваш да ставаш проповедник на Бога? Но това е символично. Той казва, не се интересувай за мъртвите, интересувай се за Бога. И не се грижи за бащата, който е родил тялото ти, мисли за Отеца, върви и проповядвай за Отеца, който ти е дал душа. А ти иди проповядва проповядвай Царството Божие. В известен смисъл, ако наблюдаваш смъртта на някой, който ти е бил много близък, баща, майка, съпруга, съпруг, приятел, човек, който ти е бил много близък, а сега е мъртъв, само в този момент е възможно обръщането към Бога. Ако изпуснеш този момент. Ще попаднеш отново в светската бъркотия. Смъртта ти причинява шок. Нищо друго не може да ти даде такъв шок, смъртта е най-силният шок. Ако и този шок не те събуди, тогава ти си неизлечим, невъзможен. Исус използвал този момент. Той е един от най-великите артисти, който някога стъпвал по земята, най-великият алхимик. Има смърт. Бащата лежи мъртъв у дома, семейството му сигурно плаче и ридае, не е време да отиваш и да проповядваш Царството Божие. Изглежда абсурдно, изглежда жестоко. Исус изглежда прекалено непреклонен. Той не е. Това той казва поради своето състрадание. Той знае, че ако този момент на смъртта се изпусне, като се погребва мъртвото тяло, тогава няма да има възможност за събуждане. Може би за това той се обърнал към този човек и му казал, следвай ме. Той трябва да е видял смъртта в очите му, трябва да е почувствал смъртта около него. Така е трябвало да бъде, разбира се, бащата умрял. Но все пак човекът не могъл да се сдържи. Той трябвало да отиде и да види този Исус. Може. Би поради смъртта Исус станал значим за него, може би поради смъртта той осъзнал, че всеки ще умре. Може би поради това той дошъл при Исус да търси живот. Първият човек бил просто зрител, вторият бил готов. Смъртта те подготвя. Ако можеш да използва смъртта, ако можеш да използваш болката и мъката, ако можеш да използва страданието, мизерията, това може да се превърне стъпало към божественото. Шокиран, този човек трябва да стоял там почти като да бил самият той мъртъв. Мисълта му сигурно е била спряла. В такъв шок не можеш да си позволиш да мислиш. Ако шокът е наистина пълен, дори сълзите не могат да текат. За да потекат сълзи, шокът не трябва да е пълен. Ако шокът е пълен, човекът е просто в шок. Нищо не помръдва, времето спира, светът изчезва, мислите престават. Човек е зашеметен и просто гледа с празни очи, кухи. Човек просто гледа, не вижда нищо. Случвало ли ти се понякога да видиш такъв поглед в очите на лудите или веднага след смъртта на някой много близък човек? Исус сигурно е наблюдавал, човекът бил готов. Нека да ти кажа, че докато не си преживял смъртта, ти не си готов. Животът е много повърхностен, той е просто на периферията, на повърхността. Смъртта е дълбока, тя е дълбока като Бога, Затова това обръщането е възможно само чрез смъртта. Само в момента на смъртта ти се променяш. Погледът ти се променя, становищата ти се променят, старият свят става неуместен. Буда бил трансформиран, след като видял един мъртъв човек. Исус сигурно е погледнал, а на други го рече, върви след мен. Само този, който е познал смъртта, може да следва Исус. Ако сте познали смъртта, само тогава можете да ме следвате. Ако сте познали страданието и пречистването, което идва от страданието, ако сте познали болката и шока, който е страничен продукт на болката, тогава и само тогава можете да бъдете с мен. Иначе рано или късно ще се разпръснете, защото живота ще продължи да ви вика обратно, има хиляда и едно неща, които все още предстои да се свършат. Непрестанно ще вървите назад. Само когато смъртта разруши моста, прекъсне всички връзки с живота, има възможност да се обърнеш, да обърнеш гърба си към света и лицето си към Бога. Ето защо Исус в едно изречение казва две неща, които повърхностно погледнато изглеждат науместни, остави мъртвите да. Погребат мъртвите си, а ти идите проповядва и Царството Божие. Този човек дори не е ученик, той е някакъв странник, застанал отстрани на пътя, а Исус му казва. Върви и проповядвай Царството Божие. Това е и мое наблюдение, че най-добрият начин да научиш едно нещо е да го преподаваш. Най-добрият начин да научиш едно нещо е да го преподаваш. Повтарям, защото, когато почнеш да преподаваш, ти учиш. Когато просто учиш, ти си се центрирал твърде много върху себе си и самото това себецентриране се превръща в преграда. Когато започнеш да преподаваш, ти не си себецентриран. ти гледаш другия. Виждаш нуждата му. Ти наблюдаваш и забелязваш неговия проблем. Ти напълно си се отстранил, отдръпнал си се, като един свидетел. А всеки път, когато успееш да стане свидетел, Бог започва да се лее от теб. Има само един начин да научиш велики неща и той е да ги преподаваш. Ето защо аз непрекъснато ви казвам, че ако сте споделили по някакъв начин моята същност, вървете и разпръсквайте, вървете и учете. Вървете и помагайте на другите хора да е медитират и един ден най неочаквано ще бъдете изненадани. Най-великата медитация ще ви се случи тогава, когато помагате на някого да навлезе в медитацията. Докато е медитираш, ще се случат разни неща. Докато самият ти е медитираш, много неща ще се случват, но най-великото ще се случи едва тогава, когато можеш да учиш на медитация някой друг. В този момент ти ставаш напълно отстранен и в това отдръпване ти си напълно тих. Ти си така изпълнен със състрадание, Затова и помагаш на другия, че нещо изведнъж ти се случва. Исус казал. А ти иди да и Царството Божие. Речей друг, ще дойда след теб, Господи, но първо им позволи ми да се опростя с домашните си. Друг един рекал, аз също искам да съм с теб. Аз съм готов да те следвам, но бих искал да се върна поне да кажа с Богом на моето семейство, на моите приятели, на тези които са в къщи. И речем Исус, никой, който е турил ръката си на рало и гледа назад, не е способен за Царството Божие. Никой, който гледа назад, не става за Царството Божие. Защо? Защото никой човек, който гледа в миналото, не е способен да бъде в настоящето. Един духовно търсещ взен дошъл при Ринзай, великия учител. Той искал да е медитира и да стане просветлен, но Ринзай му каза, Почакай. Първо някои други неща. Да започнем от началото. Откъде идваш? Човекът му отговорил, аз винаги разрушавам мостовете, през които съм преминал. Добре, казал Ринзай, откъде идваш не е важно. Но каква е там тези дни цената на ориза? Ученикът се засмял и отговорил, не ме провокирай, че ще те шляпна. Риза и се поклонил на духовно търсещия и рекал, ти си приет, защото ако човек все още си спомня цената на уриза там, откъдето идва, той не е подходящ. Всичко, което носиш от миналото, е товар, преграда, то няма да ти позволи да бъдеш отворен към настоящето. Исус казал, никой, който е турил ръката си на рало и гледа назад, не е способен за Царството Божие. Ако искаш да ме следваш, следвай ме. Не може да се върнеш. Няма и нужда. Какъв е смисълът да казваш с Богом? На кого ще послужи това? Ако искаш да ме следваш, все отново и отново казва Исус в Евангелието, ти трябва да се отречеш от баща си, от майка си, ти трябва да се отречеш от семейството си. Понякога той изглежда почти жесток. Един ден той стоял на селския пазар, заобиколено тълпа. Някой казал, Господи, Майка ти чака извън тълпата. Исус казал, коя е майка ми, кой е брат ми? Кой е баща ми? Тези, които ме следват, тези, които са с мен, те са ми брат, те са ми баща, те са ми майка. Изглежда наистина жесток, но той не е бил такъв. Той не казва нищо на майка си, той казва на тези хора, че ако се привързваш твърде много към семейството, вътрешната революция няма да бъде възможна, защото семейството е първият затвор. После религията, към която принадлежиш, е вторият затвор. След това народът, към който принадлежиш, е третият затвор. Човек трябва да ги разруши всичките, трябва да отиде отвъд всичките. Само тогава човек може да намери извора, изворът, който е свобода, изворът, който е бог. Никой, който е турил ръка на рало и гледа назад, не е способен за Царството Божие. Човек трябва да се отрече от всичко, което е безсмислено, за да спечели това, което е значимо. Случило се веднъж, група приятели седели и говорили за това, кое е най-същественото нещо, от което човек не може да се отрече. Някой казал, аз не мога да се отрека от майка си. Тя ме е родила, аз дължа живота си на нея. Мога да се отрека от всичко, но не и от майка си. Някой друг казал, аз не мога да се отрека от жена си, защото майка ми и баща ми са дадени, аз никога не съм ги избирал, но жена си аз за избрах. Аз имам отговорности към нея, не мога да се отрека от нея. Но от всеки друг мога да се отрека. Те продължили разговора. Някой казал, че не може да се отрече от къщата си, друг от нещо друго. Настрадин ходжа казал, мога да мина без всичко друго но не и без пъпа си. Всички били очудени, някакъв си пъп. Тъй, че принудили го да обясни. Той казал, когато е празник и си рахатувам, имам свободно време, лягам на леглото си и ям Керевис. Те попитали, но какво общо има това с пъпа? Можеш да си ядеш Керевис. Не разбирате, казал им той, ако нямах пъп, къде ях да слагам солта? За да яде Керевис, той си слъгал султа в пъпа. Но всичките ви постижения са точно толкова абсурдни. Освен от най-вътрешното си съзнание, човек от всичко може да се отрече. Не че казвам е, отрече се, но дълбоко в себе си човек трябва да живее в отричане, да бъде света, но да остане в отричане. Ти можеш да живееш в семейството си, без да си част от него, можеш да живееш в обществото и все пак да си извън него. Това е въпрос на вътрешно отношение. Въпросът не е да промениш мястото, а да промениш ума. Помни, че нещата, към които си прекалено привързан, не са лоши сами по себе си. Баща, майка, семейство. Жена, деца, пари, къща – те сами по себе си не са лоши. Привързаността не е лоша, защото тези неща или хора, или отношения са лоши, самата привързаност е лоша. Тя може да те направи на голям глупак. Настрадин Ходжа изведнъж станал богат, наследил голямо имане. И, разбира се, това, което се случва с новобогаташите, се случило и с него, той искал да го покаже, да го изтъкне. Той извикал най великия художник в страната, за да направи портрет на жена му. Настрадин Ходжа поставил само едно условие, помни и не забравяй, перлите трябва да излязат на картината. Жена му носела много перли и диаманти, те трябвало да се виждат. Не го било грижа за жената, как тя щяла да изглежда на картината, но перлите и диамантите трябвало да ги има. След някое време, когато картината била готова, художникът е донесъл. Настрадин ходжа се произнесъл, много добре, много добре. Има само едно нещо, не може ли да направиш гърдите малко по-малки, а перлите малко по-големи? Ум на ексхибиционист, умът, който те кара да показваш, че имаш нещо скъпо, ценно, умът на егото. Не е въпросът това да живееш в дворец. Няма значение дали живееш в дворец или в колиба, или просто на улицата. Въпросът е в егото. Ти можеш да бъдеш ексхибиционист в двореца, можеш да бъдеш такъв и на улицата. Ако умът ти иска някой да знае, че притежаваш нещо или че си се отрекал от нещо, тогава ти си в дълбоката мнина, която трябва да премахнеш. Исус казва, че човек не трябва да се привързва и не трябва да гледа назад. Гледането назад е стар навик на човешкия ум, човек непрекъснато гледа назад. Или гледаш назад, или гледаш към бъдещето, и по такъв начин изпускаш настоящето. Настоящето е божествено. Миналото е мъртва памет, бъдещето е само надежда, фикция. Реалността е единствено в настоящето. Тази реалност е Бог, тази реалност е Царството Божие. Исус казал, никой, който е турил ръката си на рало и гледа назад, не е способен за Царството Божие. Само това да се разбере, нищо друго не е необходимо да се прави. Просто ме слушай, ти добре знаеш, че миналото си е минало, то вече го няма, нищо не може да се направи за това. Не го предъвквай повече. Не си прахосвай времето и енергията. Това предъвкване на миналото създава около теб екран и ти не можеш да видиш това, което го има. Ти продължаваш да го. Пропускаш и това се превръща в навик. Всеки път, когато седнеш, ти си мислиш за миналото. Осъзнай се. Не ти казвам да се опитваш да спреш това, защото ако се опиташ да го спреш, отново ще се ангажираш с него. Аз казвам... Отвържи се от него. Тъй, че какво ще правиш? Защото каквото и да правиш, ще е ангажиране. Ти просто трябва да си осъзнат. Когато миналото започне да идва в ума, просто се отпусни, стани тих, притаен. Просто остани бдителен, дори не е необходимо да го изразяваш с думи. Просто знай, че миналото си отишло, няма смисъл отново и отново да го предъвкваш. Хората използват миналото за дъвка, те все го дъвчат. От дъвката нищо не излиза, тя не е хранителна, съвсем безполезна е, но човек се чувства добре просто, като се упражнява устата. Просто едно упражнение на ума и се чувстваш така, сякаш вършиш нещо смислено. Просто остани бдителен и ако можеш да си бдителен за миналото, ще осъзнаеш, малко по малко, че бъдещето изведнъж е изчезнало. Бъдещето не е нищо друго, освен проекция на миналото. Бъдещето е желание да имаш все отново и отново тази част от миналото, която е била прекрасна, в подобрени здания, и да избегнеш тази част, която е била болезнена, да не ти се случва никога отново. Това е бъдещето. Ти си избираш една част от миналото, превъзнасяш я, разкрасяваш я и си представяш, че все отново и отново ще имаш в бъдещето тези моменти на щастие по-големени, разбира се, по-издоти. И няма никога да имаш болката, през която е трябвало да преминеш в миналото. Това е бъдещето. Когато изчезва миналото, то не изчезва само. То взима със себе си и бъдещето. Внезапно ти си тук наклоне на черта сега, времето спира. Този момент, който не е от времето, аз наричам медитация. Този момент, който не е от времето, Исус нарича Царство Божие. Просто си спомняй това все повече и повече. Няма нужда нищо да се прави, само спомняне, едно задълбочено спомняне, което те следва като дихание, каквото и да правиш, което остава някъде в сърцето. Просто едно дълбоко възпоминание за това, че миналото трябва да се остави и бъдещето си отива с него. Вратата 8 тук наклонена черта сега. През тук наклонена черта сега ти минаваш от света в Бога, преминаваш от външното към вътрешното. Изведнъж, посред светската суета, храмът се спуска, небесата се отварят и духът Божий се спуска като гълъб. Това може да се. Случи навсякъде. Всяко място е свято и сакрално, необходима е само твоята зрялост, твоето осъзнаване. Думата «осъзнаване» е ключът. В Евангелието ще срещнем много места, където Исус казва, Събуди се. Бъди бдителен. Бъди съзнателен. Спомни си. Буда непрекъснато говори на учениците си. Необходимо е правилно внимание. Кришнамур ти непрекъснато казва. Осъзнаване цялото учение на Горджиев се базира на една дума себезпомняне. Това е всичко в Евангелието, себезпомняне. Десета беседа. 30 октомври 1975 година 10 движение към Христовост Въпрос, ти изобщо плачеш ли? Да, всеки път, когато ви погледна. Вие може и да не виждате сълзите ми, може и да не ме чувате да плача, но когато ви погледна, има винаги плач. Поради това аз работя върху вас. Това не е само да ви помогна да излезете от вашата мизерия, то ще помогне и на мен. Ако вие излезете от вашата мизерия, и аз ще изляза от моята мизерия, която създадена от вашата мизерия. Казват, че когато бъда дошъл пред дверите на върховното, той спрял там, не влязал. Дверите били отворени, Девите, боговете били готови да го посрещнат вътре, но той не влизал. Девите го попитали, защо стоиш там? Влез. Ние те чакаме от много векове. Ти си добре дошъл. Върнал си се от дома. Будо отговорил, ще остана тук, ще трябва да остана тук. Докато и последното човешко същество не мине по край мен и не влезе през тези двери, аз не мога да вляза. Това е една прекрасна притча. Нея приемайте буквално. Но това е истина. Веднъж, щом станеш осъзнат, веднъж, щом станеш своята същност, веднъж, щом си, в теб се появява едно безкрайно състрадание. Буда е превърнал състраданието в критерии на просветление. Веднъж, щом постигнеш, ти вече не страдаш за себе си, но страдаш за другите. Като виждаш мизерията навсякъде около теб, като виждаш цялата и абсурдност, като виждаш, че човек има възможността да излеза от нея веднага в този момент, но продължава да се привързва. С едната си ръка отблъскваш, с другата си ръка същото нещо го придърпваш към себе си. Ти не да си създаваш затвори, а от друга страна, искаш да си свободен. Всичките ти усилия си противоречат. Искаш да отидеш на изток, а тръгваш на запад. Като ви гледам. Да, всеки път плача. Въпрос. В продължение на 10 години се идентифицирах като поет. Но от както. Приех се, Аняс, преди 10 дни. За мен вече е без значение дали някога ще напиша още някой стих. Макар, че често съм те чувал да възхваляваш поетите. Какво се е случило? Първото нещо. Ти не можеш да се идентифицираш като поет, защото поезията е нещо, което се случва само тогава, когато тепте няма. Иначе, ако ти си там, тя ще е чист буклук. Тя се случва само когато ти липсваш. Ето защо поезията е толкова прекрасна. Тя идва в твоята празнота, тя ти спълва, твоя вакуум. Ти забременяваш с непознатото, с странното. Поетът е просто майка. Майката не произвежда детето. Детето е заченато, майката най-много да го обслужва, да се грижи за него дълбоко сърцето си, да се опитва да му даде тяло, но не и душа. Поезията идва при теб точно както се зачева дете, в дълбока любов. В състояние на дълбока възприемчивост ти се превръщаш в отруба и зачеваш поезия. Това е бременност. Трябва да бъдеш много внимателен, защото винаги е възможно помятане, можеш да абортираш, може твърде много да си бързал и да си унищожил плода. Остави поезията да се установи в твоето същество. Тя ще си иска своето време, тя ще расте малко по малко. Тя ще расте в твоето подсъзнание. Съзнанието ти не е необходимо, съзнанието ти ще е само спънка. Забрави за нея. Оставя да расте. Ще се почувстваш натежъл, това ще се отразява на цялото ти същество, все едно, че носиш някакъв товар. Хубав, приятен, но все пак товар. След това, един ден детето се ражда. В този момент не само детето се ражда, майката също се ражда. Когато поезията се роди, тогава и поетът се ражда. Не поетът е този, който пише поезията. Всъщност, раждането на поезията създава поета. Преди това ти не си бил поет, само чрез нейното раждане. Жената става майка. Майката е една категория, напълно различна от обикновената жена. Жената си е жена, майката е напълно различна. Тя е зачинала нещо от отвъдното, тя е носила отвъдното своята отруба и му е дала тяло. Поетът се ражда тогава, когато поезията се роди. Той е сянка на поезията, нейно последствие. Той идва след поезията, а не я е предхожда. Преди не е имало поет, не е имало майка. Имало е мъж, имало е жена, не е имало поет, нямало е майка. Майката започва да съществува едва след като се е появила поезията. Но в обикновения случай всичко това, което наричаш поезия, не е поезия. То е Просто нещо от ума. Ти го измисляш, ти го написваш. Всичко, което ти пишеш, е проза, а всичко, което Бог пише чрез теб, е поезия. То може да има формата на проза, няма значение. Всичко, което Буда казва или Исус казва, е поезия. Формата е проза, но не е в това въпросът. То е поезия, защото Бог го пише, цялото го пише чрез честа. Океанът се опитва да ти предаде някакво послание чрез капката. Всеки път, когато ти пишеш, това е проза, обикновена проза. Всеки път, когато Бог пише чрез теб, това е поезия. То може да е проза. Но пак си е поезия. Ти не можеш да се идентифицираш като поет. Това е нарушение, това ще разруши и цялата музика и цялата хармония. Тъй, че това е добре, добре е. Че идентификацията отпаднала, добре е, че си забравил за поезията, добре е, че сега това не изглежда да те впечатлява по какъвто и да било начин, независимо дали пишеш или не. Това е правилната ситуация. Сега за първи път има възможност поезията да се случи. Аз не мога да кажа, тя ще се случи, защото поезията не може да се предскаже. Ако я предскажеш, отново умът ще започне да функционира и да чака и да се опитва. И да прави нещо за това. Не, ти напълно забрави за това. Това може да отнеме месеци, може да отнеме години, това може да отнеме дори целият ти живот. Но един ден, ако ти наистина напълно си забравил своята идентификация, ти ще станеш медиум. Нещо ще потече чрез теб. То ще дойде чрез теб, но ще бъде от отвъдното. Тогава ти ще бъдеш наблюдател, свидетел на това. Ти няма да бъдеш поет, ще бъдеш свидетел. И когато то се роди, като последствие ще се появи едно различно – качество на съществуване. Това е поетът, всички велики поети са смирени, те не предявяват претенции. Опанишадите дори не са подписани, никой не знае кой ги е написал. Това е най-великата поезия, а поетите дори не са се опитали да подпишат, не са сложили подписите си. Те са оставили поезията, но не претендират за нея да са били просто проводници. Истинският поет е проводник, медиум. Затова аз толкова ценя поезията, защото тя е много близко до медитацията, много близко до религията, най-близкият и съсед. Политиците работят с практичното, учените – с възможното, поетите – с вероятното, а мистиците – с невъзможното. Вероятното е най-близкият съсед на невъзможното, ето защо аз възхвалявам поезията. Но когато аз възхвалявам поезията, аз не хваля вашите поети. 99% от тях пишат само глупости. Те правят нещо от ума, от егото. Да кажем, че пишеш поезия. Технически тя може да е дори правилна, но да е мъртва. Понякога се случва някоя поема да е технически неизправна, но да има в нея живот. Кой го е грижа дали едно нещо е технически изправно или не? Истината е в това, че той живо или не. Ако ставаш майка, ще искаш ли дете, което да е технически изправно, но мъртво? Пластмасово дете, технически абсолютно изправно, не можеш да му намериш косур. Фактически, ако искаш технически изправни човешки същества, те могат да бъдат само пластмасови. Само те могат да бъдат абсолютно изправни. Истинското, живо дете има толкова много дефекти, не може да няма, защото животът съществува в опасности и смърт. Единствено мъртвите неща са в безопасност. Животът е винаги риск, има хиляда и една трудности за преодоляване, загадки за разрешаване. Самият този феномен, че съществува животът, е вече чудо, макар и с толкова много несъвършенства. Животът е несъвършен, защото той е израстване. Всичко, което расте, е несъвършено. Иначе как ще расте? Всичко, което е съвършено, е вече мъртво, става само за гроба, друго нищо не можеш да направиш с него. 99% от вашите поети пишат само глупости, те раждат мъртви деца. Понякога и само понякога, рядко, се появява някой поет. А всеки път, когато такова явление като поета се появи, което на тази земя е чудо, съвсем близко до него е мистикът. Още една крачка и той ще се превърне в мистик. Ако поетът се опита да си разпери малко повече крилата, той ще се превърне в мистик. А ако мистикът в своето състрадание слезе с една стъпка към теб, той ще се превърне в поет-поезията «Общуване с мистерията на живота». Докато не си е почувствал, как ще общуваш? Поезията е отношение между теб и цялото. Нещо се осъществява между капката и океана, между листото и дървото. Нещо се осъществява между цялото и частта и частта започва да танцува, така е обзета от радост, че запява. Толкова е възхитена, че движенията и стават поетически. Тя вече не ходи по земята, тя лети. Прозата е ходене по земята, поезията е летене в небето. Прозата е обикновено ходене, поезията е танцуване. Движенията са същите, но качеството е страхотно различно. Добре, ти си благословен, щом си отишла идентификацията. А това е, което аз се опитвам да извършва чрез сянис. Когато твоята стара идентификация си отиде, ти оставаш във вакуум. Само във вакуум ръцете на Бога могат да слязат в теб и да създават нещо от кълта, която ти представляваш, да създадат нещо прекрасно. То няма да бъде твое, то ще дойде чрез теб. Радви се, че идентификацията си отишла. Не се опитвай да връщаш обратно. Забрави всичко за нея, забрави всичко за това, което знаеш във връзка с поезията, лириката. Забрави всичко, просто се радвай в това да бъдеш сам себе си. Един ден ти внезапно ще влезеш в съгласи с цялото, ще се обърнеш навътре, ще се настроиш и като гълъб ще се спусне върху теб песента. Тогава за първи път ти ще бъдеш поет. Няма да претендираш за това, но просто ще бъдеш. Тези, които са, те не претендират. Тези, които не са, само те претендират. Въпрос. Аз се чувствам като актьор в някаква пиеса и не винаги харесвал ролята си. Точно когато чувствам, че тя отпада, ти отново ме бълташ в нея, като я дефинираш, като ме дефинираш. Изглежда така, сякаш ти даваш форма, докато цялото ми същество се пръска по шевовете. Аз искам да експлодирам и да се разпилея. Защо ме моделираш така? Първото. Нещо, ако ти наистина чувстваш, че си актьор в някаква пьеса, тогава въобще не може да става въпрос дали я харесваш или не. Не можеш да кажеш, понякога не харесвам ролята си в нея, защото харесване или не харесване се явяват само тогава, когато смяташ себе си за извършител, а не за актьор. За актьора всички роли са еднакви. Какво значение има? Ако в една драма ти играеш Исус или Юда, ако ти наистина знаеш, че това е драма и че Юдите е Исусовците зад завесата, за сцената са еднакви, това е просто актьорска игра, тогава какво лошо има да си Юда? Как можеш да не го харесваш? И какво хубаво има в това да си Исус? Как можеш да го харесваш? Харесване и не харесване съществуват само тогава, когато смяташ, че ти си извършителят. Тогава се появяват добро и лошо, присъда и преценка, осъждане и одобрение. Тогава навлиза дуализмът. Дуализмът навлиза само с извършителя. Ако ти си актьор, все едно и също е дали ще си Юда или Исус. Щом веднъж разбереш, че животът е само една голяма драма, ти приключваш с харесванията и нехаресванията. Тогава каквото и да ти заповядва всеобхватното, ти ще го извършиш. Ти не си извършителят, ти изпълняваш желанието на всеобхватното. Това е една от най-великите техники на всички религии, да станеш актьор в живота. Тогава харесване наклоне на черта не харесване изчезват, а с тях изчезва изборът, а когато ти не избираш, ти си свободен. Постига се мукша, нирвана. Стани актьор. Играй си ролята, играй я превъзходно. Защото щом трябва да изиграеш? Защо да не я изиграеш превъзходно? Ти си, Юда, чудесно. Бъди, Юда. Наслаждавай се на ролята и остави публиката също да се наслади. Зад сцената, Юда, и Исус се срещат и си пият заедно чая. Там те са приятели. Те трябва да са. Фактически без Юда не може да има Исус. Нещо в историята ще липсва, нещо много съществено ще липсва. Само си помисли за Исус без Юда. Християнството няма да е възможно. Може би нямаше да има нищо записано за Исус, ако го нямаше Юда. Защото той го издаде, Исус беше разпънат, а тъй като Исус беше разпънат, това събитие отекна силно в сърцата на хората. Християнството се роди не поради Христос, но поради кръста. Затова аз бих предпочел християнството да се нарича кръстиянство. То не трябва да се свързва с Христос, а с кръста. Ако гледаш църквата, ще видиш, че кръстът е. Издигнат по-високо от Христос. Епископите и пъпите носят кръста, църквата е родена от кръста. Но ако мислиш за това по този начин, кой тогава е авторът на това разпъване? Юда, не Исус. В последния момент на кръста, точно преди да умре, Исус се поколебал. Частта се поколебала да се разтвори в цялото, реката се поколебала да се влее в океана. Това е естествено, това е човешко, Исус е син човешки и син Божи. Всяка река е сигурно много загрижена и оплашена, когато дойде до океана. Тя е вървяла натам през цялото време, тя не може да е пропътувала хиляди мили, за да се срещне с океана, но когато се влива в океана, сърцето ѝ ще обзето от дълбок смут. Реката ще изчезне. Океанът е толкова обширен. Къде ще е тя? Тя ще се загуби, идентичността и няма да има. Името, формата, мечтите, желанията, всичко ще изчезне. Океанът е така обширен, че тя просто ще изчезне. Вливането в океана е смърт. Това е кръстът. Когато реката се влива в океана, там е кръстът. В последния момент Исус погледнал към небето и казал... Боже, да не си му оставил. Защо ми се случва това? Дълбок вик на мъка. Защо си му оставил, показва човешкото в Исус. Ето тук Исус е страхотно прекрасен, несравнимо прекрасен. Буда е по-нечовешки. Можеш да го наречеш свръхчовешки, но той е нечовешки. Ако той трябваше да умре на кръста, нямаше да вика към небето. Защо си му оставил? Той знае, че няма към кого да вика, той знае, че няма Бог, че всичко това са човешки глупости. Той знае, че всичко, което е родено, ще умре, той го е разбрал прекрасно. Той няма да вика, той просто ще се разтвори. Реката на Буда няма да се колебае, няма да се колебае дори за момент. Няма да има кръст. Буда е нечовешки, много далеч от човешкото сърце. Емахавира е дори още по-нечовешки. Те въобще не са от този свят, те са много абстрактни, все едно не са конкретни човешки същества. Те изглеждат по-скоро като безтелесни идеи. Те изглеждат фиктивно, изглеждат митологични, но не и реални. Исус е много реален. Той е така реален, както си и ти. И този вик. Буда щеше да се смее. Ако той беше там, щеше да се смее на глупостта на този човек. За какво викаш? На кого викаш? В прекрасната книга на Луис Карол, Алиса в страната на чудесата, има един малък диалог. Той дълдам казал на Алиса, защо плачеш? Ти си нереална, все едно някакъв. Сън. Алиса го погледнала и рекла, но аз съм реална. Той дълдам се изсмял, ти си глупава. Ако той, кралят, спре да сънува, къде ще бъдеш? Ще бъда тук, разбира се, отвърнала Алиса. Туидълдъм отново се засмял и казал Глупачка такава. Ако той спре да сънува, ти просто ще изчезнеш. Ти си плод на неговия сън. Не плачи! Как можеш да плачеш? Та ти си нереална. Алиса продължила да плаче. Тя го попитала Ако аз съм нереална, кой плаче тогава? Ако аз съм нереална, какво да кажем за тези сълзи? Туидъл да му двърнал. Ти, глупачко, нима си мислиш, че тези сълзи са реални или че твоят плач е реален? Буда щеше да се изсмее на Исус, Шанкара щеше да му се изсмее. Какво правиш? Целият този свят е майя, сънят на краля. Ти си просто една част, някакво производно. Ти не си истински, ти си нереален. Просто изчезни. Защо, викаш, Нима си му оставил? Има ли някой, който те оставил? Но не е Исус. Той плаче, може би сълзи са потекли от очите му. Той е човешки, така човешки, както си и ти, в корене в земята, както и ти. Той е много земен. Но не просто земен, не само земен. Той е нещо повече. Той плакал. За момент може да е бил дори гневен и ядосен. Той казал, какво правиш с мен? Да не си ме оставил. И след това той разбрал. Реката се поколебала, след това разбрала и се вляла в океана. След това той казал, разбирам. Нека бъде твоята воля, не моята. Часта била готова да се хвърли в цялото. Той е земен, той е небесен и двете. Той е един велик мост. В последния момент той разбрал всичко това просто като една роля, която трябва да се изиграе. Да бъде твоята воля, не моята, така това става актьорска игра. Ако е твоята воля, тогава това става вършене. Тази е разликата. Ти ми казваш, чувствам се като актьор в пиеса. Ти може би само се мислиш за актьор в някаква пиеса защото следващата част от изречението го трича. И не винаги харесвам ролята си. Ако това е само пиеса, защо се притесняваш тогава? Можеш да бъдеш Иуда или Исус, все едно е, откъде идва тази оценка на харесване или на харесване? В твоите харесвания или на харесвания съществува егото. В избора съществува егото, когато ти не избираш, егото изчезва. Това е, което аз ти правя. Когато чувствам, че тя отпада, ти отново ме бълташ в нея. Аз ще продължавам да те бутам, докато изборът не изчезне напълно. Не ми. Се съпротивлявай, защото ако ми се съпротивляваш, дълго няма да си състояние да разбереш. Не се дразни и не казвай, какво ми правиш. Изглежда така, сякаш ми даваш форма, докато цялото ми същество се пръска по шевовете. Аз искам да експлодирам и да се разпиляя. Това аз искам е бариерата пред експлодирането и разпиляването. Азът не може да експлодира и да се разпиляе. Той може само да мисли, може да мечтае. Цялото ми усилие е да можеш да оставиш аза и просто да бъдеш. Тогава ще се разпилеш, тогава няма да има преграда пред теб, тогава ти можеш да станеш безкраен. Ти си безкраен. Егото няма да ти позволи да видиш това, Егото няма да ти позволи да видиш истината. Защо ме моделираш така? Аз ще продължавам да те моделирам от една форма в друга, все отново и отново, за да разбереш, че си безформен. Само безформеното може да се моделира във форма. Ако ти имаш форма, тогава не можеш да бъдеш моделиран в друга форма, ти си вече фиксиран. Ако искаш да моделираш стомана, ще е трудно. Но глина можеш лесно да моделираш. Защо? Защо не и стоманата? Стоманата има пофиксирана форма. Можеш да го кажеш и по този начин. Стоманата вярва в една пофиксирана форма, стоманата е заблудена от пофиксирана форма. Глината не е толкова заблудена. А после имаш вода, безформена, течна. Можеш да поставиш стъкленица и тя ще заеме формата и можеш да я излееш в друга стъкленица, тя никога няма да се съпротивлява, ще заеме друга форма. Тя е течност. Позволи ми да те моделирам в множество форми, защото само чрез промяна от една форма в друга, някъде между тях, ще осъзнаеш безформеното. Няма друг начин да осъзнаеш безформеното. Преминавайки от една форма в друга, просто някъде по средата, където старата форма изчезнала, а новата още не се е появила, в този интервал един ден ти ще станеш осъзнат. Това е, което и самият Бог прави. Той непрекъснато променя твоите форми. Бил си растение. След това си станал птица. След това си станал животно. След това си станал човек. Понякога жена, понякога мъж, понякога черен, понякога бял. Понякога глупав, понякога интелигентен. Той непрекъснато променя формата ти, защото това е единствената възможност. Сменяйки формата, един ден някъде по средата ти ще станеш осъзнат. Тогава всичко става само актьорска игра. Тогава ти ще си в състояние да кажеш, да бъде твоята воля, а не моята. В този момент ти си вече свободен. Когато можеш да кажеш цяло сърце да бъде твоята воля, а не моята, ти си изчезнал. Реката се являла. Въпрос. Аз чувствам, че през целия си живот съм бил нечестен и неискрен във всичките си взаимоотношения. Да, господине, аз не съм бил справедлив към моите родители, към съпругата си, нито към моите деца, нито към моите приятели и съседи и така нататък. А сега аз чувствам, че не съм правдив и искрен също и към моя учител и моя сеяняс. Това е причината за едно голямо тързание в мен, в моя ум. Какво да правя? Ако запомниш да мислиш какво да правиш, ти отново ще бъдеш неискрен, защото във всичко, което си правил, ти си бил неискрен. Твоето правене се е покварило. Значи първото нещо е – не се поддавай на правенето. Просто остани бдителен, бдителен към своята неискреност. Не дай да бързаш да правиш каквото и да е, защото ще го направиш пак. В твоето правене ще участва цялото ти минало. Не се поддавай. Просто останиш с чувството, че си бил неискрен, това е достатъчно. Това е пречистване, то има огромен потенциал да те пречисти и изцери. Просто останиш с чувството, че аз съм бил неискрен, че аз съм неискрен, и не се опитвай да правиш каквото и да е по отношение на това. Иначе отново ще се опитваш да си създадеш добър имидж, че не си ни искрен, че си един искрен човек. Егото те боли, защото си неискрен. Опитай се да осъзнаеш факта, не се опитвай да правиш нещо относно него. Всичко, което ще направиш, ще бъде незряло. Твърде рано е. Просто си остани с идеята, живей с нея. Живей с идеята, че си неискрен. Ако можеш да живееш с нея, Самата идея, самото това осъзнаване ще убие егото ти напълно. Ако се смяташ за неискрен, егото не може да остане живо. Егото се нуждае от добър имич, че ти си един искрен човек, много честен. Това е, което ти казва егото, направи нещо, за да си пребоеди с имиджа, да го обновиш. Ти си бил неискрен. Това ти се открило чрез медитация. Сега егото е в смъртна опасност. Егото ти казва, прави нещо. Чрез правенето то отново ще се опита да си възстанови пропадналия имидж, да се установи старото, така че ти пак да можеш да чувстваш, че аз съм добър, аз съм красив, аз съм искрен, аз съм морален, аз съм това и онова. Първото нещо. Много е трудно, мъчно е, но трябва да се направи, просто бъди бдителен по отношение на неискреността. Разгледай я като една идея и не се грижи да променеш. Тя ще се промени от само себе си, защото веднъж, щом разбереш, че си неискрен, ти не можеш да останеш такъв. Това е невъзможно, това никога не се е случвало. То не може да се случи, самото то е една невъзможност. Ако знаеш, че си неискрен, неискреността ще отпадне. Затова, ако искаш тя да остане, тогава прави нещо, за да създадеш чувството, че си искрен. Ако знаеш, че си лъжец, Лъгането ще спре от само себе си. Ако се чувстваш неморален, не се опитвай да правиш нещо, не се покайвай и не се чувствай виновен. Това са трикове. Остани с идеята, с голия факт за това какъв си. Недей да лавираш, не се занимава изправене на нещо. Остани си гол, с голата идея, с голата реалност и ще видиш как става една промяна. Не чрез твоето правене. И когато промяната дойде в теб не чрез твоето правене, тя идва от Бога. Само Бог може да те направи морален, искрен, само Бог може да те направи религиозен, само Бог може да те направи чист. Това е пръсът, това е негов дар, ти не можеш да извършиш това. Всичкото ти правене ще бъде едно неправене. Моля те, напомняй си все отново и отново, че ти не трябва нищо да правиш. Ти казваш... Това е причината за едно голямо тързание в мое ум. Да, това е една голяма причина за тързанието на твоя ум и на егото, което е едно и също, умили его, защото егото се чувства наранено. Ти неискрен. Ти винаги си вярвал, че си един много искрен човек, че си кулминацията на човека, най-високият връх на човечеството, най-чистото злато. Ти винаги си вярвал в това. Сега медитацията е пробила прозорец във фалша. Ти си могъл да погледнеш себе си, реалността. Натъкнал си се на огледало. Сега не се опитвай да избягаш от него, остани с факта. Който и да си, това е твоята реалност. Остани с факта. Ако можеш да останеш с факта, ти ще се промениш. Но тази промяна няма да бъде твое правене, тя ще се случи. Когато трансформацията дойде при теб, тя ще има една съвсем различна благодат. Каквото и да правиш, то е винаги дребно, посредствено и в края на краищата безполезно. Всичко, което Бог ти прави, е безкрайно. Само това, което идва от безкрайното, може да бъде безкрайно. Не се опитвай да правиш нещо. Приеми този факт, остани с него, отпусни се и изведнъж трансформацията ще дойде. Аз уча на внезапна трансформация и то на трансформация чрез Бога, а не чрез теб. Ти трябва просто да го допуснеш. Това е всичко, което ти от твоя страна трябва да направиш. Отвори вратата, чакай. Просто отвори вратата, само това трябва да направиш. Допусни. Тъй, че когато той почука на вратата... Ти да можеш да го посрещнеш, когато той дойде, ти да можеш да го познаеш, да можеш да го поканиш вътре. Не дай просто да стоиш с затворени врати, това е всичко. Медитацията не е нищо друго, освен това отваряне на вратата. Помни, че медитацията няма да ти даде просветление. Въобще никоя техника не може да ти даде просветление. Просветлението не е нещо техническо. Медитацията може само да подготи почвата. Медитацията може само да отвори вратата. Медитацията може да направи само нещо негативно, позитивното ще дойде. Веднъж, щом ти си готов, то винаги идва. Моля те, не се опитвай да правиш нищо. Просто бъди. Въпрос, ти казваш, че семейството е първото нещо, от което трябва да се отречем. Аз не разбирам, защо се лужихме прасад в деня, когато баща ти прие посвещение. Трябва да се отречем от семейството, вярно е. Аз съм се отрекал от моето семейство. Но семейството ми е. Необикновено, те не са се отрекли от мен. И то е необикновено, казвам ви, защото това никога не се е случвало преди. Бащата на Исус никога не дошъл при него да получи посвещение. Йоанн Кръстител посветил мнозина, но собственият му баща никога не дошъл да бъде посветен. Бащата на Кришна не станал ученик на своя син. Моят баща е необикновен, не защото е мой баща, той просто си е необикновен. Имаше всички възможности. Такава, каквато е човешката природа, има всички шансове бащата да не може да дойде и да се поклони на своя собствен син. От човешка гледна точка това е почти невъзможно. Той направи това. Няма да можете да намерите нещо подобно в цялата история на човечеството. А това може и да не се случи пак. Но ако си сляп и не можеш да видиш факта, тогава дори и прасадът ще се превърне в проблем за теб. Просто си помисли как ще дойдеш при своя син, ще дойдеш при нозете на своя син, за да бъдеш посветен. Необходимо е огромни смирение, безкрайна невинност. Това е едно от най-трудните неща в човешките взаимоотношения. Не случайно това, че бащата на Исус никога не дошъл при Него. Просто е да повярваш в сина си, когато си родил, който е бил пред очите ти още от първия ден, от първия си плач, как да повярваш, че той е станал просветен? Собственият ти син? Невъзможно е твоята кръв и плът? Невъзможно е. Как може да си помислиш, че той е станал нещо, някой, от когото трябва да се учиш? Синът си остава син. А за бащата той си остава винаги дете, защото дистанцията е винаги същата. Ако баща ми е бил на 20 години, когато съм се родил, тази дистанция от 20 години си е останала същата, тя винаги ще си остане същата. Ако аз съм на 45, той ще е на 65 години. Аз не мога да се приближа до него по възраст, той ще бъде винаги с 20 години по опитан от мен. А да дойде при мен да се отдаде. Не можеш да си представиш значимостта на това. Затова и задаваш такива глупави въпроси. Това е един от най-редките моменти. Отново повтарям, баща ми е необикновен човек, не защото ми е баща. Той просто си е необикновен. Въпрос, дали Исус е станал Христос на кръста или когато излязъл от река Йордан? Това също ли са стадии на христовостта? Това не са стадии. Просветлението, или христовост, будичност, се случват за част от. Секундата няма последователни стадии. Когато Исус бил кръстен от Йоанн кръстител в река Йордан, започнали пътешествието, а не христовоста. Семето започнало да се приближава към превръщането си в дърво, то се разчупило в почвата. Сега вече дървото и неговата поява било само въпрос на време. Не можеш да кажеш, че когато семето се е разчупило в почвата имаме вече дърво. Не можеш да кажеш това, защото още няма дърво. Не можеш да кажеш, че дървото съществува. Къде го виждаш, дървото? Не можеш да си почиваш под него, не можеш да береш плодове, не можеш да усетиш аромата на цветовете. Дървото е неекзистенциално. Да, в известен смисъл ти не можеш да кажеш, че има дърво. Но друга гледна точка дървото съществува, защото семето се е разчупило. Дървото е на път, той идва. Това сега е само въпрос на време. В известен смисъл той е дошло, защото е тръгнало. В деня, в който Йоанн кръстител посветил Исус, семето се разчупило. Небесата се отворили и духът Божи се спуснал като гълъб. Това било началото, не на христовостта. Но на началото към Христовост, семето в движение към дърво. Исус станал Христос на кръста, когато казал, да бъде Твоята воля, а не Моята. В този ден Той станал дърво, превърнал се в едно голямо, обширно дърво. Сега вече хиляди могли да се подслонят под Него. Дървото разцъфтяло, цялата земя изпълнило с аромат. Тъй, че в известен смисъл можеш да кажеш, че Той постигнал първия проблясък когато бил посветен в река Йордан. На кръста, последния. Зависи от това как искаш да го изразиш. Но аз мятам, че ти предадо значението. В онзи ден той започнал пътуването към превръщането си в Христос. Ти можеш да го наречеш Христос още в онзи ден. Това е само въпрос на начин на изразяване. Но аз ще наблегна на това, че той тръгнал към Христовост. Той станал Христос на кръста. Христовост, или будичност, или нирвана, емукша, просветление, те се случват за част от секундата, в тях няма постепенност. Те са внезапни трансформации. Въпрос. Връщането е една съвсем лична работа. Дори и този, който е съвсем близко, не може да разбере. Всъщност това е възможно да стане лесно само за тези, които са страдали. Но, Боже мой, ти призоваваш всички. Възможно ли е за тях да чуят твоя призив на любов? Не е в това въпросът. Не става въпрос за това дали ще чуят или не аз. Трябва да продължавам да призовавам. Те може и да са глухи, но аз не съмням. Ако те не чуват, ще трябва аз да викам по-силно, това е всичко. А когато призовеш хиляда, само стотина ще чуят. Човек никога не може да каже, кои ще бъдат тези стотина. Ти, призови хиляда, ще чуят стотина. Самото естество на призива е такова, че само тези, които са съвсем близо до просветлението, могат да го чуят. Само тези, чието са непочти привършен, за които наближава утрото и които се готвят да се събудят, само те могат да чуят. Но ти не можеш да видиш, кои ще бъдат тези. Призови хиляда ти стотина ще чуят и само 10 ще се задвижат. 90 ще чуят и пак няма да се размърдат. Те ще чуят, но няма да разберат или ще разберат нещо друго, или ще разберат погрешно. Десет ще се раздвижат. А когато 10 се раздвижат, само един ще достигне, 9 ще се загубят по пътя. Призови хиляда и ще си призовал само един. Но това е положението, за това човек трябва да продължава да призовава. Тъй, че ми най-малко не ме грижа, дали ще чуеш? Или не, аз продължавам да призовавам. Все един ще дойде и това е достатъчно. Ако призувеш хиляда и дойде един, ако призовеш десет хиляди и дойда 10, това е достатъчно. Човек не трябва да иска повече, даже това е твърде много. Праси за това, че само тези, които са страдали, ще могат да ме разберат. Болката пречиства, страданието дава разбиране. Страданието дава известна кристализация – докато не страдаш, няма да разбереш какво е животът, докато не страдаш, няма да знаеш колко е трудно да се излезе от живота. Чето в биографията на един велик японски поет – Иса. Той страдал. Той трябва да е бил един много, много чувствителен човек. Той бил велик поет, един от най-великите поети на Хайко. Когато бил само 30 годишен, той бил вече изгубил и петеси деца. Пет деца умрели, преди да навърши 30 години, почти всяка година умирало по едно дете. След това и жена му умряла и той почти се побъркал, от мъка, от страдание. Той отишъл при един занучител. Учителят го попитал, какъв е проблемът. Този занучител трябва да е бил почти като Буда, но не и като Христос. Такъв, който е постигнал, но е забравил напълно човешката мизерия. И се отвърнал. Пете ми деца умряла, а сега и жена ми е мъртва. Защо има толкова много страдание? Не мога да видя. Причината за това. Какво е обяснението? Не съм сторил никому нищо лошо, живял съм толкова невинно, колкото е възможно. Фактически живях доста усамотено. Аз не общувам много с хората, аз съм поет, живея в своите слова. Не съм сторил никому нищо лошо. Живях много беден живот, но бях щастлив. А сега изведнъж децата ми ги няма, жена ми също е няма. Защо има толкова много страдание, и то без причина? Трябва да има някакво обяснение. Заночителят казал, животът е просто като капка роса сутринта. Естеството на живота е такова, че се случва смърт. Няма обяснение. Това е в природата на живота. Няма нужда да се дава някаква специална причина. По своето естество животът е като капка роса, Тя се задържала за малко върху стръг трева, слаб вътрец и нея вече няма. Слънцето изгрява и тя се изпарява. Това е естеството на живота. Помни това. Иса бил човек с дълбока интелигентност. Той се върнал и написал Хайко. То гласяло Живот, капка руса. Да, разбирам. Животът е капка роса. Все пак и все пак. В това все пак и все пак, той казва нещо несравнимо човешко. Животът е росна капка, разбирам. И все пак. Жената я е няма, децата ги няма и очите са пълни със сълзи, и все пак, и все пак. Да, животът е росна капка, обаче. Това обаче е велико. Само тези, които са страдали, могат да разберат, че животът е росна капка, но дори и тогава остава все пак и все пак. Дори и когато разбереш, разбирането е трудно. А тези, които не са страдали, какво да кажем за тях? Те живеят повърхностен живот. Щастието е винаги повърхностно, в него няма дълбочина. Само тъгата има дълбочина. Животът е повърхностен, само смъртта има дълбочина. Животът е много обикновен, ядене, спане, правене на любов, много елементарно. Страданието има дълбочина, то те събужда, то те разтърсва от сеня. Да, само тези, които са страдали, ще разберат какво казвам. И все пак, и все пак, дори и те могат да не разберат. Но това е така, такъв е животът. Ако човек се обезвери поради това и реши да не призовава, да не казва нищо. Когато Буда станал просветен, той останал безмълвен в продължение на седем дни. Той си мислил, кой ще чуе? Какво ще им казвам? Кой ще разбере? Нещата, които са ми се случили, ако някой ми ги беше казал, преди да ми се бяха случили, дори и аз нямаше да разбера. Така, че кой ще? Разбере. Кой го е грижа? В продължение на седем дни той все седял и седял под дървото Белтхи. Според преданието, небесните деви много се разтревожили. Защо той продължава да мълчи? Само веднъж на хиляда години някой става просветен. Защо той не призовава хората? Те дошли, това е една прекрасна история. Те се поклонили на Буда и му казали: Ти трябва да кажеш нещо. Ти постигна, трябва да призовеш хората. Словото трябва да се разпространи сред тях. Защо си мълчиш? Ние все чакахме и чакахме. Седемте дни ни се видяха като седем века. Какво правиш? Не дай да губиш време. Ти ще бъдеш за още малко време и след това ще изчезнеш за вечни времена. Преди да изчезнеш, призовавай. Будо отговорил, кой ще чуе? Кой ще разбере? Но тези деви били много хитри. Хубаво е, че са били хитри. Те спорили, убеждавали. Добре, казали те, ти си прав. Възможността някой да чуе е много рядка, а най-рядка е възможността някой да разбере. Но възможност съществува. Призови хиляди ще чуят стотина, 90 няма да разберат, десет ще тръгнат, девет ще се загубят по пътя. Един или друг ще си помислят, че са пристигнали, те ще седнат отстрани и ще си мислят, че са си вече от дома. Само един ще пристигне, но един е повече от достатъчно. Буда разбрал. Започнал да проповядва. Знам, че това е едно много безнадежно усилие. Като знам добре, че няма да разберете, аз продължавам да ви говоря. Все едно човек да говори на стената. Когато Буддит Харма станал просветен, той седял до една стена, с гърба си към стената. Изведнъж той се обърнал и погледнал стената. В продължение на девет години той седял само по един начин. Всеки път, когато сядал, той бил с лице към стената. Ако имало някой там, човек с въпроси, духовно търсещ, трябвало да задава въпросите си на неговия гръб. Хората го питали, що за глупава поза си избрал? В света е имало много буди, но никой не е сядал с лице към стената. Защо седиш по този начин? Защо си такъв шантов? Будитхарма отговарял, доколкото знам, всички буди са били с лице към стените, защото всеки път, когато гледаш, има стена. Не в това е въпросът. Будитхарма казвал, те всички са били с лице към стената, но са били малко полюбезни. Аз не съм толкова любезен. Това е всичко. Ни най малко не ме е грижа, какво ще си помислите за мен. Ще си обърна. Лицето към вас едва тогава, когато видя, че има някой, който може да ме разбере. В продължение на девет години той бил с лице към стената. Тогава един човек дошъл. Той му казал, обърни се към мен или ще се самоубия. Той имал сабя в ръката си. Будит и тогава не се обърнал. Човекът си отсекал ръката и казал, виж, ръката отиде. Следващото нещо ще бъде главата. Тогава Буддит се обърнал. Той извикал, чакай. Значи ти дойде. Защото само тези, които са готови да се обезглавят, могат да разберат.